Филип Кадик Човекът във високия замък Едно, вече близо седмица, мистър Р. Челдън следеше нетърпеливо пощата. Но ценният колет от скалистите планини нямаше и следа. Когато в петък сутринта той отключи вратата на своя магазин и пода в краката му отново имаше само писма, мистър Челдън си помисли, предстои ми среща с един разгневен клиент. Срещу пет цента той си наля от автомата на стената чашка чай. След това грабна парцела и кофата и се заеде чисти пода. Не след дълго — American Artistic Handcrafts. Инк беше готов за работа, витрината блестеше от чистота, в касата имаше достатъчно дребни монети, вазата бе пълна със свежи цветя, а някъде отзад се носеше приятна музика. Челдън хвърли поглед навън. Широкия тротуар на Montgomery Street бе изпълнен със забързани хора. Далечно от отвъдния край се мярна кабинката на градския лифт и Чейлданът проследи със хищение. Жени, облечени в красиви и разноцветни манта от коприна, нима човек би могъл да откъсна очи от тях. Наложи се, в този момент извъня телефонът. Чейлдан вдигна слушалката. Американски произведение на изкуството – Прев. Да, обади се насреща познат глас и сърцето му замря. Говори мистър Тагуми. ми. Пристигна ли най-сетне моят плакат за набиране на доброволци в гражданската война, сър? Бъдете така добър да си спомните. Обещахте го още миналата седмица. Гласът бе нервен, раздразнителен, сякаш принудително вежлив. Не ви ли дадох съответен депозит, мистер Челдън, сър, във връзка с тази моя поръчка? Виждате ли, плакатът е предназначен за подарък. Вече обясних това. За един клиент. Мистър Тагуми, поде развълнувано Челдън, положих максимални усилия, изцяло на собствени разноски, за да открия и доставя от друг щат нужния ви подарък. Но Тагуми го прекъсна, значи не е пристигнал. Не, мистър Тагуми. Сър. Настъпи вледеняваща пауза. Не мога да чакам повече, каза Тагуми. Не, сър Челдън хвърли на въсен поглед през витрината на магазина към слънчевия ден навън и небостъргачите на Сан Франциско. Заместител, тогава. Вашата препоръка, мистер Челдън. Не беше само акцента. Мистер Тагу ми преднамерено произнесе по този начин името му. Обидата, макар и в рамките на общоприятия етикет, накара ушите му да пламнат. Поставиха го на. Място като му напомниха за неговото унизително положение. В душата му се надигнаха надежди, страхове и кошмари, погълнаха го и накараха езика му да се вдърви. Той се залюля, вкопчил пръсти в слушалката. В магазина ухаеше на свежи невени, чуваше се тиха музика, но на него му се струваше, че пропада в някакво бездънно море. Ами, смъка произнесе той. Маслобойка. Машина за сладолет. Производство, 1900 година, мозъкът му отказваше да работи. Все така ще се случи, Такмо когато забравиш, когато престанеш да мислиш за това. Беше на 38, спомняше си ясно времената преди войната, Франклин да Рузвелт и световното изложение, онзи отминал, по добър свят. Ако нямате нищо против, бих могъл да ви донеса някой поинтересни предмети в офиса, смотулеви той. Оговориха се за два часа. Налага се да затворя магазина, помисли си Челдан с досада, докато поставяше слушалката. Нямам избор. Трябва да поддържам добри взаимоотношения с такива клиенти. Бизнесът зависи от тях. Той си справи разтреперан и в този мико осъзна, че не е сам в магазина. Млад мъж и млада жена се усмихваха за щанда, красиви, добре облечени. Мечта за всеки продавач. Направи опит да се успокои и се приближи към тях с професионална лекота, като също се усмихваше. Двамата за миг се спряха да огледат една въртяща се етажерка и после насочиха вниманието си към изящен стъклен пепелник. Женени, предположи той. Сигурно живеят в градът на виещите се мъгли, блокът с луксозни апартаменти на Секайлайн, откъдето се разкрива прекрасна гледка към Белмонт. Здравейте! Кимна им Челдън и се почувства по-добре. Двамата му отвърнаха с приветливи усмивки, без никакво превъзходство. Старинните етажерки, едва ли по цялото крайбрежие, можеха да се намерят по-добри, ги бяха заинтригували. Той го забеляза и изведнъж му стана приятно. Изглежда, че младата двойка го прочете на лицето му. Наистина прекрасни образци, сър рече младият мъж. Челдън се поклонивал душевен. Очите им излъчваха топлина, не само от удоволствието на общуването, но и от споделената любов към красивите предмети, от взаимността на техните вкусове и увлечения. Благодаряха му, че е събрал такива красиви неща, за да могат да им се любуват, да ги докосват с ръка и да ги съзърцават. Дълго, дори ако никога не ги кукят. Да, помисли си той, ето хора, които искрено ценят всичко, което виждат в моя магазин. Тук никой не се опитва да им пробута туристически буклуци със съмнителна стойност, нито пътни знаци и дървени надписи стъпуват и названия като Нюруц, Област Мерин, или пък почтенски картички с изображения на моста Голден Гейт, Челдън се загледа в големите, черни очи на девойката, които блестяха от вълнение и любопитство. Стилната прическа на черната и кратко коса, грижливо лакирани ногти, изящни, ръчно изработени обици. Колко лесно бих могъл да се влюбя в такова момиче. И колко трагичен ще е живота ми тогава, сякаш сега не беше такъв. Какви красиви обеци, възхити се той. От тук ли ги купихте? Не, рече тя. От дума. Челдън кимна. И в неговия магазин нямаше съвременно изкуство, тук си излагаше на показ само миналото. Задълго ли сте тук? Попита той. Сан-Франциско? За неопределено време, отвърна мъжът. Изпратен съм на работа в отдел, жизнен стандарт на Комисията за планиране и изследване на изоставащите райони, на лицето му се четеше гордост. Колко различен бе този младеж от военните, вечно дъвчещите дъвка, скучайщи запасняци с селски лица, които денонощно кръстосваха Маркет Стрит и се оглеждаха за входовете на порнокината, секс-магазините и нощните клубове, Декорирани са снимки на око-корени блондинки, стиснали зърната си в шепи баровете в долната част на града, където все още свиреха стари джазови парчета, готови да се разпаднат бордеи, изникнали като гъби от руините на разрушения Сан-Франциско малко след като. Паднаха последните бомби. Не, този човек беше от елита. Културен, образован, дори повече от мистър гуми който в края на краищата не беше нищо повече от един висш чиновник в търговската мисия на Тихоокенското крайбрежие с възгледи и навици оформени в годините на войната. Разполагам с великолепни образци от културата на различни американски етнически групи. Ако ви трябва подарък? Попита Чилдън. Или може би търсите нещо, с което да украсите новия си апартамент? В такъв случай сърцето му туптеше. Отгатнахте Ким на момичето. Искаме да декорираме своя нов апартамент. Малко сме нерешителни. Мислите ли, че можете да? Ни помогнете? С удоволствие, рече Чейлдън. Бих могъл да подбера някои интересни неща от колекцията и да ви посетя в апартамента. Ще решим на място, кое подхожда най-много. В края на краищата това е част от професията ми. Той очи за да прикрие радостта си. Може би ставаше дума за хиляди долари. Очаквам в най-скоро време да получа дъбова маса от Нью-Ингланд с дървени нитове, никакви пирони. Невероятно красива и доста скъпа. Освен това, огледало, от Наполеоново време, а също и образци от изкуството на аборигените, покривала от козя кожа, боядисани с растителни отцветители. Аз самият, рече мъжът, Предпочитам градското изкуство. Да, съгласи се пламенно, Чилдън. Послушайте, сър. Мога да ви предложа оригинално пано, състоящо се от четири секции Пощенски период Портрет на Хорис Грили. Безценно украшение за всяка колекция. Хорис Грили 18111872 Американски писател, публицист, политик Бел Преф. Ах! Възклик на младият японец и очите му блеснаха. Освен това, писалище, викториански стил, 1920 г., преработено в бар. Ах! И, сър, чуйте, фотопортрет на Джин Харлоу, с рамка и автограф. Джин Харлоу, американска кинозвезда от 30-те години, Бел Прев. Японецът се втрещи в него. Мисля, че ще се спогодим, рече Челдън. Който не искаше да изпуска изгодния момент. Той извади от вътрешния джоб на сакото си писалка и бележник. Позволете да ви запиша имената и адреса сър и мадам. По-късно, когато двойката напусна магазина, Челдън се изправи пред витрината с ръце на гърба и загледа улицата. Чудесно! Ако можеше само през целия ден така да върви бизнесане, това не беше бизнес, а успех за неговия магазин. Това беше възможност за душевно общуване с тази прекрасна японска двойка, възможност да го приемат за равноправен, а не за човек втора ръка, за Янки или, в най-добрия случай, за търговец на произведения на изкуството. Да, тези млади хора, тази нова генерация, без безкъстови предразсъдъци, която не помнеше нито дните преди войната, нито самата война, те бяха надеждата на света. Някой ден това ще свърши, помисли си Челдън. Някой ден ще изчезне всичко, разделението, на виши и ниши, на победители и победени. И въпреки това, още от сега трепереше от страх, при мисълта, че ще трябва да. Позвани на вратата им. Той погледна прилежно записания в бележника адрес. Семейство Касура. Ще го поканят да влезе, сигурно ще му предложат чай. Ще се справи ли? Дали ще знае как да се държи във всеки отделен момент? Или ще се изложи като животно, с някоя унизителна фопа? Погрешна стъпка, бел прев. Момичето се казваше Бети. Какво умно, изразително лице. Нежни, мечтателни очи, които сякаш го даряваха с надежда. Сигурно е забелязала с какво обожание гледа, макар да стояха съвсем за малко в магазина. Надежда, той почувства, че му се завива свят. За каква надежда може да става дума, налудничава, безумна? Да, чувал бе, че съществуват между кастови връзки, но само между японци и енки жени. И все пак, той потрепери при тази недовършена мисъл. Не, тя е умъжена. Челдън разтърси глава и се зае с утринната поща. Едва сега забеляза, че ръцете му треперят. И изведнъж си спомни за срещата в два часа с мистър Тагуми. Пое дълбоко въздух, за да се успокои и се огледа решително. Трябва да намеря нещо подходящо, помисли си той. Но къде? Как? Какво? Ще позвъня по телефона. На всички снабдители. Иначе защо съм в бизнеса? Какво ли не бих дал сега, ако ми предложат, например, напълно запазен форт? Модел 1929, с черен кожен дюрок и широки, величествено затварящи се врати. Или пък тримоторен почтенски самолет, в чудесно състояние, току-що открит в някоя забравена плевня на Лабама. А защо не мумифицираната глава на мистер Бабил? В комплект с кичур бяла коса, сензационен американски артефакт. Това ще издигне до недостижими висоти репутацията ми сред търговското съсловие по цялото Тихоокеанско крайбрежие, та дори и на Японските острови. Бъфало Бил Белпрев. За вдъхновение реши да изпуши една китайска емарихуанена цигара. Земя на усмивките. Франк Фринг протегна сънено ръце и се зачуди дали не е време да става. Един слънчев лъч се промъкна през на прозореца, който гледаше към Хайстрит ти освети разхвърлените по пода дрехи. Найот горе се мъдреха очилата му. Токовиш стъпил върху тях, ако не внимава. Трябва да избера обиколем път към банята, помисли си той. Да лазя по пода или да ги прескуча. Главата му се пръскаше от болка, но по-важното бе, че вече не му беше мъчно за това, което стана вчера. Никога не. Гледай назад, рече си той. Всъщност, колко ли е часа? Часовникът е на гардероба. 11:30. половина. Мили Боже, но дори след това не се надигна. Оволнен съм, помисли си той. Вчера във фабриката бе оплескал всичко. Държи се отвратително с мистър Уинда Мадсън, който имаше кръгло като месече на лице, съократов нос, диамантен пръстен и позлатен цип на Дюкена. С други думи имаше власт. Трон. Мислите му се гонеха объркано. Няма никакво съмнение, че сега ще ме тикнат в черния списък. Кой дава пет пари за моите способности, вече съм вън от играта. Петнайсет години се блъсках, напразно. Какво да се прави, ще трябва да се яви пред Комисията по трудова заетост за преразглеждане на работната категория. Неприятности със сигурност го чакаха и там. Уинда Матсън бе известен със своите връзки с марионетното американско правителство, което тук презрително наричаха пинокиовци. А от тях до официалните японски власти разстоянието бе един хвърлей. Комисията, разбира се, беше под юрисдикцията на пинокиовците. Мързеливи бели дебаланковци, с подпухнали, затлъстели лица, които ще направят каквото им нареди Уинда Мадсън. Но е ли да получи работа от тях ще трябва да се обърне към японските презокеански търговските мисии, които се разпореждаха на територията на Тихоокеанските Американски щати, от Калифорния чак до границата с Невада. Ала не получили и там работа тогава лошо. Различни планове се въртяха в главата му, докато лежеше неподвижно, с поглед вперен в прашния на тавана. Би могъл да се прехвърли на територията на скалистите планини. Не. Макар да не поддържаха особено тесни връзки с тихоокеанските щати, между двете страни все пак имаше спогодба за екстрадиране на емигранти. Защо не Юга? Той потрепери. Уф! Само не там. Като Бял ще заема по високо положение, много по високо отколкото тук, покрай брежието. Но не искаше точно такова положение. И което бе по-лошо, югата е оплетен със сложна мрежа от връзки. Икономически, идеологически и Бог знае още какви срайха. А Франк Фринг беше в Рейн. Истинското му име беше Франк Фринг. Беше се родил и израснал в Ню йорк на източния бряг. През 1941 по време на войната го мобилизираха в армията на Съединените Американски щати. Това беше само няколко месеца след. Разгрома на Русия. После когато японците превзеха Хавай, го преместиха на западния бряг. Тук посрещна японската окупация и края на войната. 15 години бяха изминали от тогава, а му се струваше, че било вчера. Тогава, в онзи трагичен ден на 1947, денят на капитулацията, му идеше да се пръсне от бесилен гняв. Мразеше японците повече от всичко на света. в непримирима борба. Дори зарови армейското оръжие в едно мазе, грижливо упаковано и смазано, до деня, в който неговите събратя се вдигнат против окупаторите. Но времето наистина лекуваше всякакви рани. Сега, когато си спомняше за онези дни на омраза, за мечтаната кървава баня, за бленуваното възмездие над предателите и техните господари, това кой знае защо му напомняше детските години, когато четеше всякакви шарени книжки, пълни с фантасмагории и вярваше в какво ли не. Например, че Франк Фринг, попрякор, златната рибка ще стане прочут палеонтолог и ще се ожени за Норма Праут. Норма Праут беше най-красивото момиче в класа и той наистина мечтаеше да се ожени за нея. Но това беше толкова отдавна. От 1947 насам вероятно се срещал и разговарял с хиляди японци но и презум не му бе минало да им стори каквото и да било зло. Най-малкото би било неуместно. Не, почакай! Същност имаше един случай. Мистер Омуро, който притежаваше няколко жилищни блока в центъра на Сан-Франциско и за известно време беше хазяин на Франк. Ето една гнила ябълка. Типична алчна кула. За ремонт не искаш и да чуе, Непрестанно преграждаше стаите, за да станат по-малки, и в края на всеки месец вдигаше наймите. А тогава, през 50-те, времената бяха тежки, страната беше в депресия. За безработните и непрестанно обедняващи наематели мистер Омуро беше истинска напаст. В края на краищата този нагъл тип си получи заслуженото и то от самите японци. Прибраха го, а после му удариха ножа за незаконно облагодателствуване. А в наши дни е направо немислимо да се нарушават суровите, но справедливи японски закони. И главна заслуга за това имаха цивилните японски власти и търговските мисии, които дойдоха на мястото на вече корумпирания военен кабинет. Мисълта за кристалната честност на търговските мисии накара Франк отново да почувства увереност. Дори на пръв поглед непоклатимиято Индаматсън можеше да бъде прогонен като досадна муха. Пък бил той и самият притежател на компанията. «Май наистина съм изпълнен с вяра в тази идея за съвместен просперитет на тихоокеанското съобщество», рече си той. «Странно. Като си спомня о нези, първи дни, тогава всичко това ми се струваше една голяма измама. Безсмислена пропаганда. Но сега... Франк се надигна от леглото и се отправи на уверено към банята. Докато се миеше и бръснаше, пусна ухо на обедните новини по радиото. Нека не се присмиваме на тези първи опити, рече говорителят в момента, в който спря водата. Както кажеш, помисли си мрачно Франк. Знаеше добре за какви опити става дума и без да иска се усмихна при мисълта, че надутите и вечно сериозни германци съвсем скоро може би ще крачат по повърхността на Марс, по червения пясък, където досега сега не стъпвал човешки крак. Гат, херкърсер. Кръсър. Ис да свилитещи у Йоман да скръстенат вънсъдербилдингън. Да суетерист со есечън. Хайс, абър дусеччън, мърмуреше си той, докато си миеше зъбите. Боже мой, Хер Нима това не е идеалното място за концлагер? И времето е чудесно, малко е горещо, наистина. Нем. Бел прев. Нашето съобщество на съвместния просперитет трябва най-сетне да реши, дали в желанието си да създадем хармонично. Общество, където чувството за дълг и отговорност са определящи, дърдореше говорителят по радиото. Типичен жаргон на управляващата класа, помисли си Франк. Сме обърнали гръб на една перспективна насока, в която ще се развива бъдещето на човешката раса, била тя нордическа, японска, негроидна. Продължаваше досадното бърборене. Докато се обличаше, той продължи да си тананика с нескрито удоволствие своята малка сатира. Времето сечен, толкова сечен. Но няма какво да се диша. Прекрасно, нем, бел прев. Но което си беше вярно, вярно си беше. Тихоокеанският съюз нямаше никакво практическо участие в колонизацията на планетите. Всички сили бяха хвърлени в освояването на Южна Америка. Докато германците строяха гигантски роботизирани спътникови системи, японците продължаваха да горят бразилските джунгли и да издигат осеметажни наколни жилища за бившите ловци на глави. И виж, докато се сетят да изстрелят първия японски спътник, немците вече са завладели и цялата слънчева система. В старите учебници по история се разказваше, че на времето Германия била най-изостанала в колонизирането на отвъдморски територии сред всички западноевропейски държави. Но този път няма да останат на опашката. Научили са вече горчивия урок. Изведнъж си спомни за Африка и за нацистките експерименти там. Само при мисълта за това го побиха ледени тръпки. Цял един опустошен и обезлюден континент. А радиото продължаваше. Но с гордост трябва да отбележим, че нашето внимание е насочено преди всичко към подобряване благосъстоянието на населението, към удовлетворяване на духовните потребности. Франк не издържа и изключи радиото. После, след като се успокои, го включи отново. Натикаха Божиите заповеди в Кенефа, помисли си той. Африка Витаещи духове на милиони избити тузенци Изтрити от лицето на земята, в името на какво? Кой би могъл да каже? Сигурен съм, че дори берлинските главни архитекти на тази човеконенависна идея не знаят отговора. Глутница от безмозъчни автомати, които само строят и подравняват. Да строят ли? Те знаят само да рушат. Людоеди от палеонтологични зложба, захванали се да дълбаят чаша от черепа на своя враг. Без да пропускат възможността да употребят и останалия материал, първо, ще. Си натъпчат търбуха със суровия мозък. Сетне костите, а да видим какво може да се направи от тях. Каква цветоща мисъл, не само да изядеш своя враг, но да го ядеш в собствения му череп? Водещи специалисти пите кантропи в бели престилки и стерилни ръкавици които провеждат смели експерименти за възможното практическо използване на човешки материали. Джейт Хер Дюкетар Имаме прекрасна разработка за палеца на крака. Вижте, ставата може да се използва като задвижващ механизъм на нашата нова запалка. Стига само Хер Круп да е в състояние да ни достави по-големи количества. Франк потрепери от ужас при мисълта, че след милион години, Земята отново е в ръцете на древния питък Нима всичко е било напразно, питаше се той. През всичките тези години сме бягали от него, а ето че той не само ни настигна, но и ни стъпка под петата си. И пак е господар. Трябва да осъдим, говореше древният джълт говорител от Токио, и неведнъж в миналото сме осъждали безсмисленото изтребване на хора в името на една фанатична идея, която поставя цели народи извън закона и обществото. Божичко, мислеше си Фринг, наричахме ги маймуни, цивилизовани, кривокръки шимпанзета. Но те не строят газови камери, нито огромни пещи за добив на човешка мас. Окупираха ни, но наложиха справедлив ред и законност. Ще цитирам един западен светец, който е казал, какъв смисъл има човек да получи целия свят, ако в битката за него загуби душата си. Настъпи пауза. Фринг зачака нетърпеливо продължението. Това беше утринното пречистване на душата. Най-добре е да се примиря и да поискам прошка, мислеше си той. Защото попаднали веднъж в черния списък, работа за мен няма да има. А навсякъде другаде, югът, Райха, Европа, медебна смърт. Трябва да намеря начин да се разбера с стария уинда Мадсън. Франк приседна на леглото, постави до себе си чашата с поистиналия чай и разгърна на колене своето вярно копие на Ицзин, китайската книга на промените. Сетни и си по откожения кълъв 49-те гадателни пръчици, съсредоточи се, за да овладее разбърканите си мисли и се помъчи да формулира ясно въпроса, който се канеше да зададе. Как да се сдобря Суинда Мацън? Произнасе на глас той и записа въпроса в бележника си. После. Разбърка дървените пречици и започна да ги прехвърля, докато излезе първата линия началото. Осмица. Половината от 64 хексаграми вече бяха отпаднали. Отново раздели пречиците и получи втората линия. Не след дълго, като действаше умело, той приключи с шесте линии. Хексаграмата лежеше пред него, дори не се налагаше да поглежда в оракула, за да види кой номер е. Веднага позна, че това е хексаграма 15. Дори не се наложи да чете текста, знаеше го наизуст. Зиен. Смирение. Ах, колко на време. Пълният текст гласеше: Унизените ще вдигнат глава, ще приведат гръб силните, покорни ще станат могъщите фамилии. Добро предзнаменование. Оракулът му даваше чудесен съвет. И въпреки това почувства известно разочарование. Имаше нещо прекалено малодушно и благочестиво в хексаграма 15. Естествено, трябваше да избере смирението. В този момент друг път няма. Да си признае честно, напълно безсилен е пред стария ума. Едва ли ще успее да го убеди да го вземе обратно на работа. Ще трябва да се примири със съвета на Оракула, а и нали точно това го съветваше, да бъде смирен. Не му става нищо друго, освен да чака и да се надява на подобри дни. Когато небето реши, ще го върне на предишната му работа, или може би дори ще му предложи нещо по-добро. Нямаше никакъв смисъл да чете по-нататъчните тълкувания, хексаграмата беше статична. Без развитие. Без изход към друга хексаграма. Значи, оракулът бе приключил с него. Но той не бе приключил. Имаше още един въпрос. Франк събра смелост и произнесе на глас. Ще видя ли някога отново Джулиана? Джулиана беше неговата бивша съпруга. Напусна го преди близо една година и от тогава не я бе виждал. Нямаше никаква представа, къде живее сега. Но изглежда беше напуснала Сан-Франциско, а може би и Тихоокеанските щати. Никой от техните общи приятели не бе я е виждал. Потънал в мисли Франк се зае да разбърква пречиците. Колко ли пъти бе питал за Джулиана? Десет, 100. Ето е и поредната хексаграма, рожба на случайността и на прищевката на дървените пречици. Случайна и същевременно неразривно свързана с момента, в който живее, както животът му е неразривно свързан с живота на всички останали частици в Вселената. Разкривено огледало от прекъснати и непрекъснати линии, където. Неизменно се появява най-верното отражение на реалността. Той, Джулиана, фабриката на «Гъвстрит», търговските мисии, които се разпореждаха на тихоокеанското крайбрежие, завладяването на планетите, купчените от разлагащи се органични вещества в Африка, които дори не можеха да се нарекат трупове, надеждите на хиляди и хиляди жители на Сан-Франциско, които всяка сутрин се измъкваха от своите вунящи бордеи. Безумците в Берлин с техните самоуверени лица и маниакални планове, всичко това се свързваше сега, в момента в който хвърляше дървените пръчици, за да намери най-мъдрия и най-точния отговор. Всичко се съединяваше в една книга, написана близо 13 века преди Христа. Книга, сътворена от незнайни китайски мадреци в продължение на над 5000 години, Мъдрост пресяна и шлифована във времето, за да се получи тази идеална космология, тази наука за света, систематизирана далеч преди европейците да се научат на най-проста аритметика. Хексаграма 44 Сърцето му замря. Ко. Идва за среща. Справедливо отсъждане. Девицата е властна. Избягвай бракосъчетанието с тази девица. Десетки въпроси и все този отговор. Винаги съм го знаел Джулиана не е жена за мен. Той се облегна назад, примирен. Но всъщност не в това се състоеше въпросът ми. Разбрах го още в самото начало. Защо му трябваше на Оракула да ми го припомня? Съдбата бе несправедлива с мен. Срещнаме с нея, накараме да се влюбя в нея. И още обичам. Джулиана, най-красивата жена, която някога е имал. Моргава, с черна коса и сочни усни, намек за испанската кръв останала от праците и кратко. Имаше гъвкава, безшумна походка, когато се запознаха още носеше сандалите, останали и кратко от гимназията. Всъщност всичките и кратко дрехи имаха износен вид, сякаш бяха стари и захабени от често пране. Финансовото им състояние, докато живееха заедно, беше повече от катастрофално. Франк знаеше, че го ненавижда, задето бе принудена да носи стари памучни полувери, демодирани поли от туит, жилетки с цип и обувки с бомбета. Семо натякваше, че приличала на момиче, което отива да играе тенис, или на жена, която бере гъби в гората. Ала онова, което го бе поразило още в първия миг, когато я видя, без страната и кратко, загадъчна усмивка, като на Мона Лиза. Джулиана безпособна да се усмихне на всеки срещнат. Винаги и кратко отвръщаха, защото бе красива и обаятелна. Не знаеше как да си обясни държанието и кратко, От първо мислеше, че е късогледа, но сетне, когато се увери, че греши, започна да се дразни от това непрестанно фиртуване с околните. Джулиана, разбира се, не му обръщаше никакво внимание. Държеше се така, сяка живее в друг приказен и мистериозен свят. Но дори тогава, в онези последни дни от съвместния им живот, когато скандалите се бяха превърнали в ежедневие, той продължаваше да гледа на нея като на Божи дар, какъвто не заслужаваше. Толкова по-трудно му бе след това да преживее загубата. Струваше му се, че дори сега, в този миг стои до него. Вечно търсеща, неспокойна. Странно, но всеки път, когато посягаше към Моракула, възникваше усещането че Джулиана отново е тук. Интересно, зачуди се Франк, докато се върташе в още на управеното легло, дали в този миг някой друг също се обръща за съвет към Уракула? И какъв ли отговор получава? Тъжен и мрачен, като моя. Нищо чудно, ако днешния ден се окаже неблагоприятен за предзнаменования. Две малко преди обят мистър Нобусек ми мистър Вога си спомни за оговорената среща с Робърт Челдън, до която оставаха не повече от 2 часа. Мистър Тагоми реши да се обърне за съвет към първата книга от свещеното Петокнижие. На конфуцианската мъдрост, доисткият. Оракул, известен от хиляди години насам като Идзин или Книга на промените. Петокнижие, конфуциански канон от пет класически книги, първата от които е Книга на промените Идзин. Белпрев Доизъм, древнокитайска философска система, за чийто основоположник се смята Ло Цзе. В основата на даоизма лежи понятието «дао» – път, истина като абсолютно начало на Вселената. Дао поражда цялото многообразие на света, който се разглежда като безпирен поток от естествено развитие на събитията. Бел Прев От просторния офис, който се намираше на 12-ти етаж на небостъргача, Нипон Таймс се разкриваше чудесна гледка към залива. През огромния панорамен прозорец се виждаха корабите, които минаваха под моста Голден Гейт. Виждаше се дори една военна фрегата от Ваталкатрас, но мистър Тагоми не и неикратко обърна внимание. Той се приближи към стената, развърза въжето и спусна. Бамбуковите штори на прозореца Просторният централен офис потъна в мрак Слънцето престана да блести неприятно в очите и вече можеше спокойно да се съсредоточи в мислите си. Вече се бе примирил с мисълта, че няма да намери подходящ подарък за очаквания скъп гост. Каквото и да измисли Робърт Челдън, едва ли ще се умее да угоди на клиента. Бесмислено е да си затварям очите пред този факт. Но каквото и да измислим, трябва да се постараем да не го обидим. Цената в случая няма значение. Клиентът съвсем скоро ще пристигне в Сан Франциско с новата германска сувалка Месер Шмидт 9. -е. Мистер Тагуми никога не се бе качвал на подобен въздухоплан, но си даде дума с нищо да не издаде невежеството си. Време е да потренирам за срещата. Рече си той, стана и се приближи към стенното огледало. След това си придаде спокойно, леко уморено изражение, като внимателно наблюдаваше лицето си. Да, мистер Бейнс. Зная, шумът при излитане и кацане е ужасен. Дори вестник не можеш да четеш спокойно. Но за това пък полетът от Стокхолм до Сан-Франциско е само 45 минути. А защо да не спомене нещо за честите аварии с немски самолети? Предполагам, че сте чули новините по радиото. Катастрофата над Мадагаскар. Какъв кошмар. Ако питате мене... На старите витлови машини още не име изпята песента. Най-вожното – никаква политика. Още повече нямаше никаква представа за възгледите на мистер Бейнс. Но ако той сам заговори на политически теми? А да помислим. Мистер Бейнс е швед, следователно неутрален. И въпреки това е предпочел да лети с Луфтханза вместо САС. Ще трябва внимателно да опипа почвата. Мистер Бейнс, сър, говори се, че Хер Бурман е сериозно болен. Казват, че новият рейхканцлер ще бъде избран на конгреса на партията през есента. Или това са само слухове? Не смятате ли, че подобна тайнственост е излишна? Времената сега са други. В една папка в бюрото му бяха събрани изрезки от Нью Йорк Таймс където се цитираха някои на изказвания сказвания на мистер Бейнс. Мистер Тагу ми присви очи и се наведе над тях. Носеше контактни лещи съвсем отскоро и още не бе привикнал с тях. В речта се говореше за потенциалните възможности на Луната да има солидни водни запаси. Все още има надежда, че ще успеем да решим този невероятно труден проблем, цитираха изказването на мистер Бейнс. Луната най-близкото до нас космическо тяло до момента е обект предимно на военни интереси. Сик. Мистър Тагуми си позволи да използва този префърцунен латински израз, типичен за висшето общество. Ето един ключ към мистер Бейнс. Очевидно не гледа с добро око на военните. Мистър Тагуми го отбеляза на ум. Така, лад. Той натисна бутонът на интеркома и каза: Миси Фрайкян. Бих желал да донесете вашия диктофон. Вратата на кабинета се плъзна в страни и миси Фрейкян, която днес бе окрасила косата си с сини цветя, влезе в стаята. Чудесен люляк, отбеляза мистер Тагуми. Навремето бе отглеждал цветя в къщата си в Хокайдо. Миси Фрейкян, стройна, кестенява американка се поклони. Готова ли сте с диктофона? Да, мистер Тагуми. Миси Фрейкен седна и нагласи до себе си миниатюрния апарат. Мистър Тагу ми пое и заговори. Обърнах се към Оракула с въпрос: Ще бъде ли ползотворна срещата ми с мистър Чилдън? И за моя най-голяма изненада в отговор излезе зловещата хексаграма Превъзходство на великите хребетът се прекършва. Нарушен баланс прекалено голяма тежест в центъра. Отдалечаване от Дао. Диктофонът бръмчеше едва доловимо. Мистер Мистър Тагуми млъкна замислен. Миси Фрейкен го загледа очаквателно. Бръмченето секна. Повикайте да дойде мистър Рамзи, ако обичате, рече мистър Тагуми. Да, мистър Тагуми, тя се надигна, остави диктофона и излезе от кабинета, почуквайки стокчета по пода. Мистър Рамзи се появи след миг, стиснал голяма папка подмишница. Той заситни напред ухилен. Носеше тънка колеженска вратовръзка, риза с колоса на яка и тесни, и джинси, които напоследък се смятаха за доста модерни във висшето общество. Здравейте, мистер Тъгуми, рече той. Какъв чудесен ден, нали сър? Мистър Тъгуми се поклони. Мистер Рамзи замръзна и също се поклони. Току-що се консултирах с Уракула, рече мистер Тъгуми докато Миси Фрейкем приготвяше диктофона. Предполагам, запознат сте, че мистер Бейнс, който пристига днес лично, в отношението си към ориенталската култура се придържа към възгледите на нордическата идеология. Бих могъл, разбира се, да го просветя като го запозная с изяществото на древнокитайската калиграфия или с някои керамични произведения от епохата на Токогава, но не е моя работа. Разбирам. Кимна мистър Рамзи и разкриви черти в мъчителен опит за съсредоточаване. Ето защо ще трябва да се съобразим с неговия вкус и да му поднесем произведение на американската култура. Да. Вие, сър, сте от американко потекло, но кой знае защо сте се помъчили да измените цвета на кожата си, той погледна окорително мистър Рамзи. Това е тен от ултравиолетова лампа, смотолеви и объркано мистър Рамзи. Казват че така се повишавала продукцията на витамин Д. Чувстваше се унизен, още повече се ядоса от това, че не можа да го скрие. Уверявам ви, че съм запазил вяра и уважение, Рамзи преглътна мъчително в търсене на подходящ израз към моите етнически традиции. Мистър Тагоми се обърна към миси Фрейкен. Продължете, моля. Диктофонът отново забръмча. След като се обърнах за консултация към Оракула и получих хексаграма 28, дако, продължих, докато излезе неблагоприятната линия 9 на пета позиция. Коментарът към нея е: Повехнала топола разцъфва. Старица, млад съпруг си взема. Не ще те хулят. Не ще те похвалят. Изводът, струва ми се, е повече от ясен. В 2 часа. Мистер Робърт Челдан няма да разполага с подходящ подарък, мистър та го ми замълча. Да погледнем. Честно на фактите. Лично аз не съм кой знае какъв познавач на американското изкуство и следователно не бих могъл да направя добър избор. Ето защо той се поколеба в търсене на подходящ израз. Ето защо, надявам се, не ще се обидите ако споделя с вас откровено, се нуждаем от помощта на някой местен туземец. Мистер Рамзи, всеки от нас е длъжен да даде най-доброто, на което е способен. Мистер Рамзи не знаеше какво да отговори. Но независимо от старанието да прикрие чувствата, които бушуваха в него, на лицето му се изписа гняв и болка. Зададох на Оракула още няколко въпроса, каза мистер Тагуми, които по известни причини не мога да разкрия пред вас. Иначе казано, мислеше си Тагуми... Не е работа нито на моите крайно любознателни бели чиновници, нито на пинокиовците от марионетното правителство, какви въпроси вълнуват един виж чиновник от търговската мисия на Япония в Сан-Франциско. Длъжен съм да отбележа, обаче, продължи той, че на един от въпросите получих твърде загадъчен отговор. Това ме накара да потъна в противоречиви мисли. Мистер Рамзи и миси Фрейкен го гледаха напрегнато. Отнася се за мистер Бейнс, рече мистер Тагоми. Двамата кимнаха. Въпросът, който касаеше мистер Бейнс, предизвика, чрез мистичната намеса на дао появата на хексаграма Шенг, 46. Благоприятно предзнаменование. В началото бе линия 6, на втора позиция, линия 9. Въпросът му беше, ще бъдат ли успешни преговорите с мистър Бейнс, Деветката на втора позиция го че ще бъдат. Там се казваше, човекът с открито сърце. И малкият дар ще посрещне с радост. Не ще те хулят. Очевидно, мистър Бейнс ще остане доволен от какъвто и да е подарък, поднесен му от мистър Тагуми и от името на търговските мисии. Но при поставяне на този въпрос, мистер Тагуми таеше по-дълбоки мисли. Както почти винаги се случваше... Оракулът бе прозрел скрития смисъл и едновременно бе отговорил както на явния, така и на завуалирания въпрос. Както знаем, продължи го ми, мистър Бейнс идва тук, за да ни запознае с възможностите за скорошна производствена реализация на новите шприцформи, разработени в Швеция. Успеем ли да сключим изгодна сделка, ще можем в най-кратки срокове да подменим широк кръг от употребявани в... Момента скъпи металически изделия с пластмасови. Вече много години Тихоокеанският съюз се мъчеше да се добере до някои от най-новите изобретения в областта на синтетиката, разработвани успешно в Райха. Но големите германски химически картели и най-вече Ига Фарбен държаха в най-строга тайна своите патенти, с което на практика създаваха световен монопол в пластмасовата промишленост, особено в приложението на полиестерите. По такъв начин Райхът който отдавна бе изпреварил Япония в разработването на свръхмодерни технологии, поддържаше превъзходството и на своята химична промишленост над тази на Тихоокеанския съюз. В конструкцията на междупланетните кораби, които излитаха от Ефестанди Европа, широко се използваха термостойчиви пластични материали, изключително леки и непробиваеми при пряко метеоритно попадение. Тихоокеанският съюз не разполагаше с подобни средства. Тук все още се разчиташе на естествени материали като дървесина, метал и метални сплави. Мистер Тагуми въздъхна при тази мисъл. Неведнъж бе присъствал на германски научно-технически изложби. Особено впечатление му бе направил един изцяло синтетичен автомобил, DSS Durschnell Spuck, който се продаваше за невъобразимата сума от 600 тихоокеански долара. Бързият призрак – Нем. Белпрев. Таго бе задал още един въпрос, отнасещ се до мистер Бейнс, който също трябваше да остане в тайна от ушите на белите марионетки, а такива сградата имаше много. Ставаше дума за нещо, за което се намекваше в една кодирана телеграма от Токио. Първо, кодираният материал беше рядкост и обикновено се отнасяше до въпроси на сигурността, а не до проблеми от търговски характер. Още по-странно бе, че използвание в конкретния случай код беше метафоричен, на базата на поетична аллюзия. Единственото логично обяснение беше, че целта е била да бъдат подведени евентуални дешифратори на Райха, ако съобщението попадне в тях, а не опозиционни групировки от японските острови. Известно бе, че свръхмощните компютри на Райха са в състояние да разгадаят и най-служния шифър, ала бяха съвсем безпомощни пред метафоричните кодове. Познати в Япония от най-древни времена. Ключовата фраза в съобщението беше «Мляко с Каймак е неговата диета» Отпратка към. Загадъчната песен «Престилка», където тази тема се развиваше така, не винаги зад привидното реалността се показва, гледаш крем, а ла мляко с Каймак се оказва за по-сигурно мистър Таго ми се обърна за съвет и към «Идзин», откъдето получи потвърждение на догадката си. Коментарът беше вероятно се има предвид мъж със силен характер. Човек, който трудно се вмества в обкръжаващата го среда, защото е прекалено безцеремонен и не обръща внимание на общоприятите норми. Но понеже характерът му е прям, той посреща с подобаваща отговорност. С други думи, мистер Бейнс не беше онзи, за който се представяше и причината, поради която пристигаше в Сан Франциско съвсем не бе демонстрацията на новите шприцформи. Единственият логичен извод при така стеклите съобстоятелства бе, че мистер Бейнс е шпионин. Едно обаче оставаше тайна за мистър Тагуми – шпионин за кого и в името на какво. В едини половина по обед на същия ден, с огромна неохота Робърт Челдън заключи вратата на American Artistic Handcrafts Inc. Той остави тежките, натъпкани с най-разнообразни вещи куфари на паважа, махна на едно велотакси и нареди на запахтяния китаец да го закара до сградата на... Нипон Таймс. Плувналият в подкитаец, или както го наричаха, чинок, измърмори в потвърждение на това, че адресът му е познат и се заеда товари куфарите на багажника. После, след като помогна на Чейлдън да се намести на седалката, чинокът включи таксиметъра, метна се на седалката и натисна педалите, проверейки са ловко между колите и автобусите по Мунтгумари. Чейлдън плъзна раздразнен и тревожен поглед по околните сгради. Целият ден бе пропилен в търсене на подходящ подарък за мистър Тагуми. Но все пак имаше успех. Благодарение на случайност или може би Късмет беше открил това, което търсеше. Мистер Тагуми ще бъде умилостивен и неговият клиент, който и да е той, ще остане доволен. До сега нито един от клиентите ми не е оставал недоволен от мен, с гордост си помисли той. Почти по чудо беше успял да се здобие с едно съвсем запазено копие от първото издание на Нашумелия през 30-те години комикс «Тип-топ». Безценен екземпляр за всяка отбрана колекция, ярък образец на културата, американа и същевременно изключително забавно четиво. Разбира. Се, за всеки случай беше взел със себе си и други неща, с които смяташе да започне. Така след известна психологическа подготовка ще извади своя най-важен кос, за сега прибран на сигурно място, в твърдо подвързана кожена папка, в средата на най-голямата чанта. Радиото на велотаксито дрънкаше някаква популярна песен, надвиквайки връщещите говорители в околните коли, велотаксита и автобуси. Челдън Че дори не го чуваше, отдавна беше привикнал с този шум. Не забелязваше и огромните неонови надписи с реклами. Които покриваха околните сгради. Също такъв надпис мигаше денонощно и над неговия магазин. Какво да се прави, нали трябва да се привличат купувачи? От уличния шум и монотонното бръмчене на двигатели Робърт Челдън се унесе в дрямка. Забрави за грижите. Човек трябва да умее да се наслаждава на дребните житейски радости. Колко приятно е, например, да се повозиш в откритото велотакси, да чуваш съвсем близо до теб задъхания чинок. Да се оставиш за известно време на течението. И дори за малко, да се превърнеш в господар. Челдън се стресна и разтърси глава. Сега не е време за отпускане, предстои важна среща. Дали облечен подходящо за да влезе в сградата на Нипон Таймс? Ами ако му призлее в скоростния сансьор? За всеки случай носеше със себе си таблетки против морска болест, германско производство. Трябва да внимава с кой как се държи. Високомерно, спортиера, момчето от асансьора и останалия обслужващ персонал. На японците, дълбок поклон, дори ако се наложи да го повтори сто пъти. Но, пинок Положението с противните бели марионетки бе мъгляво. Ще се поклони но ще гледа право през тях, сякаш не съществуват. Така, това ли е всичко? Ами, ако срещне чужденци? В търговските мисии нарядко се навъртаха германци, а срещаха се и хора от други националности. Не беше изключено Давиди и Роб. В пристанището на Сан-Франциско непрестанно акустираха германски кораби и плавателни съдове от юга, случваше се черните да ги пуснат на брега, макар и за малко. Не повече от трима в група, можеха да се движат само по светло, дори тук, по тихоокеанското крайбрежие за тях беше в сила комендантския час. Освен това, на пристанището имаше и негридокери, които денем разтоварваха корабите, а нощем се прибираха в пристанищните бордеи. Нямаха работа в търговските мисии, но понякога, макар и рядко ги изпращаха там за носачи. Това му напомни, всъщност... Нима ще се поляви пред тагоми натоварен с всичките тези куфари и пакети като човек от простолюдието? Не, ще трябва да потърси носач, дори да загуби цял час. Дори ако пропусне назначената среща. По-добре това, отколкото да се изложи още в самото начало. Това ще е непростима грешка, която може да му струва много, като си има предвид какво положение заема в обществото. Честно казано, помисли си, Челдън, не бих имал нищо против да си внес куфарите посред бял ден в сградата на Nippon Times. Страхотен номер. Баздържа, държа, че всички ще се опулят. В края на краищата какво незаконно има в това? Да не би да ме хвърлят в затвора? И защо? Защото съм показал истинския си облик? Бих могъл да го сторя, помисли си той, ако не бяха тези проклети черни слуги, които се му таят наоколо. Мога да преглътна презрителните погледи на онези, които са над мен, в края на крайщата, те ме презират и унижават всеки ден. Но да ми се присмиват хора, които стоят подолу, да чувствам тяхното съжаление. Не бих го изтърпял. Като, например, този чинок, дето върти педалите. Как ли щеше да злорадства, ако ме беше видял да се мъкна по тротуара, натоварен с толкова много багаж. Виновни за този гаден живот. Разбира се са мръсните шваби, все гледат да отхапят по голямо парче, отколкото могат да погълнат. Едва стигнаха силиците да спечелят войната, и ето, че веднага се хвърлиха да завладяват цялата слънчева система. А в родната страна наложиха закони, които е, трябва да се признае, че някои от идеите не бяха съвсем лоши. Например, с унищожаването на тази паплач, евреите и циганите. Славяните също си получиха заслуженото. Вън от цивилизацията, обратно в дивите простори на Азия, откъдето са дошли преди 2000 години. Да си яздят на воля яковете и да гонят дивеча с лъкови стрели, за това ги бива. За това пък във всяка библиотека можеш да се наслаждаваш на великолепно иллюстрованите списания за живота на Нова Украина, за това как си и русокосиарийци възраждат тази житница на Европа. Ведри усмихнати лица на новите господари. Чисти и спрътнати ферми, красиви баварски къщи в сетепта. Няма ги вече снимките на затъпели от пиене поляци, проснали се в на насред своите занемарени поселища. Изчезнаха в миналото, заедно с черните пътища на източна Европа, готови да се превърнат в непроходими блата при първия дъжд. Ами Африка? Ето къде германците се бяха разгърнали с невиждан до сега размах и ентузиазъм който предизвикваше всеобща сторг и удивление. Проектът Farmland, макар и не завършен, отсега показваше величието на немския гений, артистичната натура в душата на нациста. Да се изсуши средиземно море и да се превърне в огромна цветуща градина с помощта на атомната енергия, какво дразновение. Да, в Африка успехът беше почти пълен, но при подобни грандиозни проекти, думата почти не от най-приятните. Първите зловещи слухове се разнесуха през 1958, след едно необмислено публично изявление на Розенберг, що се отнася до окончателното решаване на африканския въпрос, ние почти успяхме да намерим необходимия подход. За съжаление, обаче... И въпреки всичко на Америка и кратко бяха необходими близо 200 години за да се справи с местните тузенци, а Германия бе успяла, макар почти само за 15 така че скептицизмът тук бе най-малкото неуместен. Съвсем наскоро Чилдън бе застъпил тази теза в спор с други търговци от съседните магазини. Те изглежда си въобразяваха, че немците са способни на чудеса, като че ли светът би могъл да се подчинява на вълшебства. Не, рече им тогава Чилдън, няма никакви чудеса, никакви вълшебства. Чудото случая се нарича наука и техника и талантът да работиш здраво, в което германците ги бива най-много. Захванат ли се с нещо, те просто го правят както трябва. Както и да е, полетите до Марс изместиха общественото внимание от затрудненията в Африка. Всичко в края на краищата опираше до едно нещо, както бе изтъкнал в заключителното си слово пред съседите си Чилдън. Това, което ни отличава и винаги ще ни отличава от германците е че те притежават благородство, а ние дори не знаем какво значи тази дума. Възхищавам им се за тяхната любов към работата, за тяхната ефективност, но това, което ме кара да ги боготворя, е умението да мечтаят. Първи в космическия поле до Луната, след това до Марс, ако това не е най-древната мечта на човечеството, нашата най-висша представа за величие. А сега за японците. Познавам ги доста добре, търгувам с тях всеки Божи ден. Нека бъдем съвсем откровени, те си си остават ориенталци. Жълти. Ние белите трябва да им се кланяме, защото силата е в тях. очите ни са в германците, виждаме на какво е способен белият човек запретне ръкави да завладява света. Наближаваме Нипон Таймс, Сър, рече на пресекулки за дъханият от усилието да изкачи хълмачинок. чинок. се опита да си представи клиентът на мистър Тагуми. Очевидно. Ставаше дума за важна клечка. Личеше си потревогата в глас на мистер Тагоми, когато разговаряха по телефона. Челдън си представи няколко от най-богатите си клиенти, хора, на които разчиташе за разширяване на репутацията си в залива. Само до преди 4 години на Челдън и презум не му минаваше да се занимава с търговия на антични предмети и произведения на изкуството. Тогава работеше в малка антикварна книжарница в Гири. Наоколо имаше само магазини за мебели втора употреба, штандове за долнокачествена електроника и в перални. Кварталът имаше ужасна репутация. Не минаваше нощ без улични погроми, кражби и изнасилвания, независимо от напразните усилия на полицията от Сан Франциско и активната намеса на Кемпейтей, японските служби за сигурност да въведат някакъв вред. Витрините на всички магазини имаха. Стоманени желузи, които се спускаха веднага след края на работното време. Челдън добре си спомняше денят, когато в затънтената книжарница неочаквано влезе възрастен понец. Това беше майорито Хумо, бивш офицер от армията. Висок, строен, с побелели коси, винаги гладко избръснат. Майор Хумо беше първият човек, който загатна на Челдън за скритите перспективи на тази търговия. Аз съм колекционер. Представи се майор Хумо след като бе прекарал почти целия следобед в ровене и скупищата прашни стари списания. Той обясни вежлив глас нещо, което в първия момент Чейлдън не бе в състояние да схване. Оказа се, че за голяма част от заможните, образовани японци предметите от американския бит и популярна култура са непомалко интересни, отколкото обичайно продавания антикварият. Защо това беше именно така, майорът нямаше и най-малка представа. Самият той бе пристрастен към стари списания, рекламиращи американски медни копчета, както и към самите медни копчета. Тази страст до някъде наподобяваше страста към събиране на стари монети, никакво разумно обяснение не съществуваше за нея. Предимството на богатите колекционери обаче беше, че нямаха нищо против високите цени. «Ще ви дам един пример», бе казал майорът. Чували ли сте някога за така наречените картички с надпис «Ужасите на войната»? Той погледна с любопитство към Челдън. Челдън се порови спомените си и изведнъж се сети. Тези картички бяха много популярни в детството му, продаваха се заедно с дъвките. По един цент парчето. Имаше цели серии от тях, на всяка една бе изобразена различна ужасяваща сцена. Един мой близък приятел, Продължи майорът, събира ужасите на войната. В момента му липсва само една картичка от серията. Потъпянето на панай. За тази картичка той е в състояние да предложи солидна сума. Карти за хвърляне, възкликна Челдън. Моля. Ние ги подхвърляхме. Едната страна на картата беше Ези, а другата тура. Всеки от нас имаше по една колода с такива карти. Заставахме с лице един към друг. После хвърляхме по една карта във въздуха. Момчето, чиято карта беше Ези, та е с картинката нагоре, печелеше и двете карти. Колко приятно бе да си спомни о нези отдавна отминали дни, тези щастливи ранни дни на детството. Трябва да е билна. 8-9 години. Майор Хуму се замисли и каза, Неведнъж съм слушал моят приятел да говори за ужасите на войната, но никога не е споменавал това. Според мен, той няма и най-малка представа за какво са били използвани тези карти. Не след дълго приятелят на майора се появи собствено лично в магазина, за да чуе от първа ръка историята с картите. Този човек, също бивш офицер от Японската империална армия, беше направо очарован от чутото. Капачки от бутилки. Хрумна му при тази среща. И двамата японци премигнаха объркано. Събирахме капачки от бутилки за мляко. Като деца. На всяка капачка беше изписана фирмата на млекоцентралата. По онова време в Съединените щати имаше най-малко няколко хиляди млекоцентрали. И всяка една поставяше свой знак на капачката. В очите на бившите офицери блесна нова страст. Имате ли под ръка няколя подобна колекция, сър? За съжаление, че нямаше такава колекция под ръка. Но, вероятно, все още бе възможно да се намерят стари, отдавна забравени капачки от дните преди войната, когато млякото се продаваше в стъклени бутилки, а не в тези отвратителни пластмасови пликчета. Ето така, малко по малко той бе навлязал в бизнеса. И други бяха отворили подобни магазинчета, за да се възползват от непрестанно растящия интерес на японците към «американа», както нарекоха покъсно това явление, но Чейлдън си остана най-добрият. Сметката ви е един долар, сър, върна го към действителността чинокът. Чейлдън плати с отсъствуващ вид. Да, напълно възможно бе клиентът на мистер Тагоми да прилича на майор Хумо. Контактувал без толкова много японци, но и досега изпитваше затруднение да ги отличава един от друг. Все се опитваше да ги категоризира. Някои бяха ниски, квадратни, с на борци. Други са несени, като на наркомани погледи. Трети, като превити от вятъра дръвчета с разкривени клони. А младите дори не приличаха на японци. Клиентът на мистер Тагоми трябва да е някой солиден бизнесмен, Захапал филипинска пура. И тогава, изправен пред сградата на Нипон Таймс, внезапно му мина мразяващата мисъл. Ами, ако клиентът на мистер Тагоми не е японец? Всеки един от образците в чантите бе подбран съобразно техните вкусове. Не, човекът сигурно ще е японец. Първоначалната поръчка на мистер. Тагоми бе за наборен плакат от гражданската война. Без съмнение само японец би изпитвал интерес към подобна вещ. Тази тяхна типична мания към тривиалното, налудничавото им очарование пред документи, плакати, прокламации и прочие. Спомни си за един японец, който посвещаваше цялото си свободно време в издирване на вестникарски реклами за патентовани американски лекарства от началото на века. Трябва да престане с тези глупави тързания. Време е да се приготви за срещата. През високите врати на Нипон Таймс бързаха мъже и жени, всички добре облечени. Челдън направи няколко колебливи крачки. Хвърли бърз поглед нагоре, към извисяващото се в небето чудовище, най-високата сграда в Сан-Франциско. Блестяща стена от стъкло и дърво, вълшебния дизайн на японските архитекти. Наоколо, градина от вечнозелени дръвчета, островърхи и заоблени камъни, пейзажът Карасансуи. Пясъчна имитация на пресъхнал поток, виещи се корени, светя. Забеляза един негър, който тък му бе пренесъл някакъв багаж и размаха ръка. Носач! извика Чилдън. Черният затича усмихнат към него. На 12-ия етаж, нареди с възможно най-суровия си глас Чилдън. Апартамент Б. Веднага той посочи чантите и пое към входа на сградата. Дори не погледна назад. След миг се озова в претъпкания експресен асансьор, но около предимно японци, бледите им лица леко блестяха на наоновата светлина. Отрязкото ускорение му се догади. Тихичко прештракваха прелитащите край тях врати. Челдън затвори очи, подпреса на стената и започна да се моли час по-скоро да приключи пътуването. Черният, естествено, бе качил чантите със сервизния асансьор. Най-малкото щеше да е неразумно да го допуснат тук. Същност, Челдън отвори очи и се огледа, той бе единственият бял в асансьора. Когато асансьорът спря на 12-ти етаж, Челдън вече беше премислил как да се държи на срещата с мистър Тагуми. Три по залез Джулиана Фринг вдигна поглед в небето и зърна маничка блестяща точица да описва дъга, изчезвайки на запад. Това сигурно ще е немската совалка, помисли си тя. Натъпка на зважни клечки на път за крайбрежието, тя помаха с ръка, макар сувалката отдавна да се бе изгубила от погледа и кратко. Над скалистите планини се плъзнаха сенки. Сините върхове е чезнеха в нощта. Няколко едри прелетни птици се рееха в небето. От време на време на шосето мигаха светлините на преминаващите коли. Ярко светеха рекламите на бензиностанцията. В къщите отвъд пътя вече палеха лампите. От няколко месеца насам живееше в Кенан Сити, Колорадо. Изкарваше си прехраната като инструктор по джудо. За днес вече бяха приключили тренировките. Чувстваше се уморена, искаше час по-скоро да се шмугне под горещия душ. Но всички кабинки бяха заети. Найкратко оставаше нищо друго, освен да чака търпеливо пред сградата на гимнастическия салон и да се наслаждава на приятната прохлада на вечерта, Надъха на планината и на тишината. Единственият звук, който се чуваше, беше тихото бръмчене на паркиралите пред закосвалнята два трансконтинентални дизелови автовлака. Шофьорите тък му си намятаха якетата, преди да влязат в закосвалнята. Май Дизел се беше хвърлил през илюминатора на своята кабина по време на през океанското плаване. Кой знае, някой ден може и аз да направя като него. Само дето тук нямаме океан. Всъщност, винаги има начин. Както при Шекспир. Таничка карфица пронизва блуската на гърдите и, с богом, фринг. Момичето, което не се страхуваше от бездомни мародери от пустинята. Което не трепва и пред най-страшните опасности и се присмива на кипящите от похотлива страст улични изнасилвачи. Издъхнала от задушаване под някоя успух, от който смъркала стънка сламка. Ето какво научих от японците, мислеше си тя. Заедно с джудото, с което си изкарвам прехраната, насадиха в мен и това безгрижно, надменно отношение към смъртта. Как да убивам и как да умирам? Янин. Но сега това е минало, сега съм в страната на протестантите. Все пак е поспокойно, когато нацистите са толкова далеч. Когато сувалките им прилитат високо в небето, без да се интересуват от това, какво става тук, в Кенън сити Колорадо. А немската реч е рядкост фюта, уайоми или източните части на Невада, пустините и пасищата. Така е защото сме бедни и живеем в бедна страна. Затова не представляваме интерес за тях, просто са ни оставили да си живуркаме. Далеч от блясъка на красивия живот. Ако за нас това има някакво значение. Вратата на един от душовете се отвори. прага застана мис Дейвис, нейна питомничка, възпълна млада жена. Ах, чакате ли, мисис Фринг? Съжалявам. Няма нищо, отвърна Джулиана. Знаете ли, мисис Фринг толкова много ми дава джудото. Повече дори от зен. Отдавна исках да ви го кажа. Снагата ви стройна ще стане със зен, изрецитира Джулиана. Намаляте теглото си, чрез безболезненото сатори, съжалявам, мис Дейвис. Предпочитам плетенето. Сатори – едно от основните понятия в денбудизма, внезапно духовно просветление, бел прев. Често ли ви причиняваха болка? Попита мис Дейвис. Кой? Японците. Преди да се научите да се защитавате. Беше ужасно, поклати глава Джулиана. Предполагам, че никога не сте била там, по крайбрежието. В тяхната територия. Никога не съм си подавала нос от Колорадо, отвърна сумекнал глас мис Дейвис. Това може да стане и тук, рече Джулиана. Ако решат да окупират този регион. Не и в наши дни. Никой не знае какво са способни да направят. Винаги прикриват истинските си намерения. Какво ви накараха да правите? Мис Дейвис стисна здраво чантата си подмишница и се приближи, за да чува по-добре. Всичко, отвърна Джулиана. О, Божичко! На ваше място щях да се бия със зъби и ногти, рече Мис Дейвис. Джулиана се извини и се отправи към празната кабина на душа. Някой скърпа в ръка също бързаше натам в мрака. По късно същата вечер, Джулиана седеше в вкусни пилешки хамбургери при Чарли и замислено четеше менюто. От джубок се лееше местен фолклор, стоманена китара и нечи изпълнен стага глас. Из въздуха се носеха облаци цигарен дим. Но въпреки това мястото беше приятно топло и светло, и тук се чувстваше значително по-добре. Всичко я радваше. Шофьорите приседнали на бара, сервитьорите дебелият готвач Ирландец с неговата смешна бяла шапка, който непрестанно штръкаше на касата и връщаше ресто. Чарли я забеляза и дойде сам да обслужи. Той се ухили и изрече протяжно. Миси, иска чай сега сега? Кафе, отвърна Джулиана, като се наслаждаваше на комичната ситуация. Ах така, рече Чарли и Кимна на много значително. И сандвич с пържола и сос. Не иска яде купа супа от гнездо на плъх? Или мозък от коза пържен в оли оливия? Шофьорите се бяха обърнали на столчетата си и следяха усмихнати веселата сценка. Като добавка използваха възможността да се порадват на красотата и кратко. Знаеше, че дори и да не бе пристигнал готвачът веселяк пак щеяха да намерят начин да се уполят в нея. Месеците активни занимания с джудо бяха засилили мускулния и кратко тонус, фигурата и кратко беше стройна и с приятни очертания. Всичко опира до раменните мускули, помисли си тя, докато гледаха. Същото е и станцорите. Ръстът не играе никаква роля. Изпратете жените си в салона, а останалото оставете на нас. Освен това ще сте много поуверени в живота. Не приближава нея. Предупреди шофьорите веселият готвач, като им намигна. Може хвърли вас, когато поиска. Откъде идвате? Попита тя по младия. Мисури отвърнаха двамата едновременно. От Съединените щати ли сте? Да, Ким на възрастният. Филаделфия. Три деца ме чакат там. Най-големият е на 11. Слушайте, рече им Джулиана. Лесно ли е при вас да се намери работа? Разбира се, ким на младият. Стигат цветът на кожата ти да е нормален, самият той имаше моргаво лице, над което се спускаха гъсти черни кадрици. Докато говореше лицето му придоби мрачен и огорчен израз. Той е Макаронджия, рече възрастният. Е добре де, попита Джулиана, нали Италия спечели войната? Тя се усмихна на младия, но той не отвърна с усмивка. Вместо това лицето му стана още помрачно и той демонстративно и кратко. Обърна гръб. Съжалявам, не исках да го обидя, помисли си тя. Но не каза нищо. Не в моите сили да променям пожелание цветът на кожата, изведнъж си спомни за Франк. Интересно, дали е още жив? Не е лесно да се живее там, достатъчно да кажеш една погрешна дума и край. Не, едва ли? Все пак той харесва японците. Може би се оприличава на тях, защото и те са грознуват като него. Франк беше такъв грозник, с груба, пореста кожа, несъразмерно голям нос. А нейната кожа беше мека като кадифе. Дали няма да се погуби без мен? Финк, това не беше ли вид птица? Казват, че птиците не живеели дълго. Тази вечер ли потегляте? Попита тя по младия. Утре. Щом не се чувстваш щастлив в Съединените щати, защо не се прехвърлиш насам за постоянно? Попита го тя. От доста време съм в скалистите планини. Тук не е лошо. Преди живеех по крайбрежието, в Сан Франциско. Той е проблем с цвета на кожата, го имат и там. Младият италянец и кратко хвърли замислен поглед и рече: Лейди, противна ми е мисълта, че трябва да прекарам една нощ в градче като това. А да живея тук постоянно? Божичко, ако може да си намеря някоя свясна работа, за да не се налага повече да се тъпче с са сандвичи в подобни места, той млъкна, едва сега забелязал, че лицето на готвача е почервеняло от гняв и надигна чашата с кафе. Джо, ти си един сноп, рече му възрастният шофьор. Можеш да живееш в Денвър, каза Джулиана. Там е доста приятно. Не, знам, че няма да се съгласиш, помисли си тя, вие, източноамериканците, всичките сте еднакви. Обичате голямата работа. Все мечтаете за велики неща. За вас скалистите планини са като пръчка в спиците на прогреса. Тук нищо не се е случвало от времето преди войната на сам. Изгладнали пенсионери, фермери, глупави, бавни, бедни всички умни момчета изчезват на изток в Нью-Йорк, Пресичайки легално или нелегално границата. Защото, мислеше си тя, там са парите, големите индустриални пари. Експанзията Германските инвестиции, които бързо изправиха прекръшения американски гръбнак. Виж какво, приятелче, заговори с дръзгав ядосен глас готвачът, и аз не обичам евреите. Но през 49-та имах приятната възможност да се полюбувам на начина, по който ги изхвърлихте от твоите незаменими съединени щати. И ако сега сте пълни с парички Нямате жилищна криза, това е само защото прибрахте мангизите на нещастните хора, преди да ги изритате от собствените им жилища, с вашия проклет нацистки нюрнбергски закон. Като малък живеех в Бостън и имам стари сметки с евреите. Но никога не съм предполагал, че подобна нацистка гадория може да бъде приета у нас, в Америка. Дори ако загубим войната. Направо се чудя, как още не ти е хрумнало да се запишеш в американската армия. А. Да ближеш задника на немския фалфебел, докато някой ден ви спратят да режете глави в поредната нещастна южноамериканска държавица, която се е харесала на нацистите. Шофьорите скочиха на крака и го загледаха с побледнели лица. Повъзрастният сграбчи бутилката от кетчуп и я вдигна над главата си. Без да обръща гръб на мъжете, готвачът посегна назад и напипа вилиците за месо. Той измъкна една и се приготви да се защитава. Казват, че на летището в Денвър поставят термостойчиво покритие, за да може да кацат сувалките на Луфтханза, рече с спокоен глас Джулиана. Никой от тримата нито помръдна, нито проговори. Останалите посетители ги наблюдаваха мълчаливо. Готвачът пръв намери сили да наруши мълчанието. Една прелетия над нас позале слънце. Не отиваше в Денвър, поклати глава Джулиана. Летеше на запад, към тихоокънското крайбрежие. Постепенно шофьорите се успокоиха. Повъзрастният възрастният промър мори, все забравям, тук са малко пожълтели. Не бяха репонците тези, които убиваха евреи след войната, отвърна готвачът. Нито пък се издигали пещи. Толкова позле, че не са го правили, рече възрастният шофьор. Но все пак отпи глътка кафе и отново започна да се храни. Пожълте ли, помисли си Джулиана? Да, май е вярно. Тук нямаме нищо против японците. Къде ще спите? Обърна се тя към младия шофьор, Джо. Тази нощ имам предвид. Не знам. Отвърна той. Днес за пръв път слизам от камиона. Всичко тук ми се струва подозрително. Може би ще спея в камиона. Мотълф, хани би и не е лош, обади се го твачат. Окей, рече младият. Може би ще се настаня там. Ако нямат нищо против, че съм италянец, говореше с доста изразен акцент, макар да се стараеше да го прикрие. Млад и прекалено горд. Помисли си Джулиена. Обзалагам се, че е идеалист. Твърде много иска от живота. Непрестанно на. Път, вечно неспокоен, търсещ. И аз съм същата, не можах да си намеря място на западния бряг, сигурно няма да мога и тук. Анима хората са били различни по времето, когато са завладявали дивия запад? Само, че сега границата на непознатото не е тук. Границата сега са другите планети. Двамата с него бихме могли да се опитаме късмета в космическите наборни комисии. Не, най-вероятно германците ще ни откажат. Него ще го върнат заради тъмната кожа, а мене – заради черната коса. Там предпочитат русокосите ангелчета, с бледи, нордически лица, от есесовските тренировачни лагери. А Джо, горкият, дори не умее да гледа както трябва. Вдъхновено, уверено и едновременно, хладно и надменно. Такива са лицата на нацистите, те не са идеалисти, а цинични фанатици. Това им е дефект по рождение, кой знае, може би такива ги правят в лабораториите. Всичките им проблеми, мислеше си Джулиана, проистичат от секса. Така се започна още през 30-те и сега нещата само могат да се влушават. Хитлер, например... Казват, прелюбодействал с не беше ли собствената му сестра? Или Леля? Племенница? Както и да е, важното е, че всичко в семейството се объркало. Тоест, майка му и баща му станали негови братовчеди. Там всички вършат кръвосмешение, сякаш са побъркани по собствените си майки като Едип. Затова елитните ангелчета от СС имат такъв невинен изглед, почти детски изглед, защото се пазят за мама. Или един за друг? И коя е тяхната мама? Зачуди се тя. Водачът, Херборман, който всеки миг се очаква да хвърли топа? Или дъртият? Старият Адолф. Носеха се слухове, че доживявал последните си дни на старческа немощ в дълбоко потаен санаториум. Мозъчен сифилис. Прихванат в младежките години във Виена, когато е носил дълго черно пълто и мръсно белео и преспивал по бордеите. Навярно, това е зловещото божие наказание, като старите филми, където подлецът накрая винаги си получава заслуженото. Изкупление на греховете чрез вътрешно разлагане. И което е на-ужасното, цялата днешна велика германска империя е рожба на този покварен ум. В началото бе създал политическа партия. После се яви като обединител на нацията, а накрая, като повелител на половината свят. И едва тогава истината бе разкрита. Самите нацисти поставиха диагнозата, личният лекар на Хитлер. Доктор Морел, който години наред твърдеше, че му давал лекарства против газове, притиснат до стената от неумолимите обстоятелства, бе принуден да признае, че всъщност води борба с ужасната болест. Не можеха да не му повярват. Той беше един от най-видните специалисти по Венерически болести в страната. Целият свят го узна и бе поразен. И въпреки това, кресливите речи на Кюрера си оставаха свещено писание. Светът сякаш бе ослепял за най-обикновените неща. А междувременно, спорите на злото полетяха и към други планети. Заразата бе разпръсната из цялата Слънчева система. Ето какво води след себе си кръвосмешението, лудост, слепота. Смърт. Бъррара. Тя поклати глава. Чарли, повика Джулиана готвача. Готова ли е поръчката? Чувстваше се ужасно самотна, изправи се и се приближи към касата. Никой ни е кратко обърна внимание освен младия италянец, който не откъсваше очи от нея. Джо, нали така му беше името? Джо кой? Зачуди се тя. Седнала съвсем близо до него, Джулиана едва сега забеляза, че не беше толкова млад, колкото и кратко се стори. Трудно бе да определи точната възраст. Джовдигна ръка и отметна назад косата си. Има нещо особено в този мъж, помисли си тя. От него лъха на смърт. Това едновременно я тревожеше и привличаше. Повъзрастният шофьор се наведе и прошепна нещо в охото на младия. После двамата впериха погледи в нея. Мис, рече, възрастният. В позита на двамата се долавяше напрежение. Знаете ли какво е това? Той кратко протегна плоска бяла кутийка. Да, кимна Джулиана. Найлонови чорапи. Синтетична тъкан, произвеждана единствено от големия картел, и гафарбен. Много редки и скъпи. Монополът си е монопол. А швъбите ги бива за такива работи. Възрастният подаде котията на младия шофьор, който на свой рета побутна слакът към нея. Имаш ли кола? Запита я той, докато си наливаше още кафе. Чарли най не се появи от кухнята, с нейната чиния в ръка. Имаш ли нещо против да ме закараш до това място, за което спомена о деве? Очите му се впиха в нея и тя почувства някаква неясна тревога. Мотелът или където ще прекарам нощта? А? Да, рече тя. Имам кола. Един грохнал, Студе Бейкър. Готвачът премести поглед от нея към младия шофьор и след това постави чинията и кратко натездяха. тездяха. Ечет, Мин Деймен Юен Дихера, разнесе се. Отговорителя в дъното на салона. Мистер Бейнс се размърда на седалката и отвори очи. През прозореца от дясно, далече под тях се виждаше зелено кафявото на земята и синият цвят на тихия океан. Сувалката най сетне бе започнала да се снижава. Първо на немски, след това на японски и най-накрая на английски отговорителите помолиха никой да не пуши и да бъдат затегнати коланите. После им съобщиха, че спускането ще продължи 8 минути. Реактивните спирачки включиха толкова рязко че корабът се разтресе и няколко души извикаха от уплаха. Мистър Бейн се усмихна. От другата страна на дългата редица седалки, млад Русокос мъж му отвърна със същата спокойна усмивка. «Сефричен дезет», поде младият мъж, но мистер Бейнс побърза да го прекъсне на английски. Страхуват се, че... Нем... прев. «Съжалявам», не говоря немски. Младият германец го погледна въпросително и се наложи да повтори думите си на немски. Не говорите немски? Възкликна изненадано младият мъж, английският му беше със силен акцент. Швед съм, рече Бейнс. Качихте се в Темпелхолф. Да, бях в Германия по бизнес. А бизнесът ме води и в много страни. Без съмнение младият германец не можеше да повярва, че в тези модерни времена... Един бизнесмен с връзки в целия цивилизован свят, който може да си позволи да пътува с най-модерната сувалка на Луфтханза, не може или не иска да говори немски. Той се обърна към Бейнс. С какво се занимавате? Майнхер? Пластмаси? Полиестери? Гумени изделия? Индустриално приложение на промишлените отпадъци? Разбирате ли? В Швеция имате пластмасова индустрия? В погледа се четеше недоверие. Да, и доста добра. Ако ми дадете адреса си, ще ви спратя няколко рекламни брошури. Мистер Бейнс извади химикалка и бележник. Няма смисъл. Само ще си загубите времето. Аз съм човек на изкуството, не съм търговец. Не се обиждайте. Може би сте виждали някои от моите произведения, докато сте били на континента. Казвам се Алекс Лоце, младият мъж го погледна очаквателно. Страхувам се, че нищо не разбирам от модерно изкуство, рече мистер Бейнс. Харесвам предвоенните модернисти и кубисти. Обичам картината да изразява нещо, не само да показва някакъв идеал, той се извърна. Но именно това е задачата на изкуството, рече Лоце. Да помага на духовното в човека да вземе връх над емоционалното. Вашето абстрактно изкуство е отражение на една епоха на духовен разпад, на емоционален хаос като последствие на загниването на обществото. Удовлетворявало е интересите на старата плотокрация. На евреите милионери, на капиталистите, цялата тази международна конспирация, която е стояла за тупадъчното изкуство. Но тази епоха отмина. А изкуството трябва да продължава напред, то не бива да спира своето развитие. Бейнс кимна без да откъсва поглед от прозореца. Били ли сте на Тихоокеанското крайбрежие друг път? Няколко пъти. Аз идвам за пръв път. Сан-Франциско ще има изложба на мои произведения, организирана от културния отдел на доктор Тюбелс и с помощта на японските власти. В рамките на културния обмен и като израз на добра воля. Трябва да се постараем да намалим напрежението между изтока и запада, не мислите ли? Трябва да общуваме колкото се може по-често и изкуството може да ни помогне. Бейнс кимна отново. Под тях гореше плъмъкът на сувалката, блестяха светлините на Сан-Франциско и на залива. Къде е в Сан-Франциско, може да се похапне вкусно? Продължи лодце. Имам резервация за хотел «Палас», но доколкото знам човек може да се запознае с ориенталската кухня само в Чейнатаун. Вярно е, рече Бенс. Високи ли са цените в Сан-Франциско? Това пътуване едва не ме разори. В Министерството не са много щедри, лодце се разсмя. Зависи от обменния курс. Предполагам, че носите чекове от Рейхсбанк. Най-добре ще да ги смените в токийската банка на Самсон Стрит. Данки, сэр. Ким на лодце. Ще послушам съвета ви. Много ви благодаря, Нем, Белпрев. Сувалката всеки миг щеше да кацне. Бейнс ясно виждаше летището, хангарите, огромния паркинг, аутобъна към града, сградите. Каква прекрасна гледка, помисли си той. Планини и море и мостът Голден Гейт, обвит в мъгла. Каква е тази огромна сграда отдолу? Попита лодце. Все още е в строеж. Космопорт? Японците нямат космически кораби, доколкото знам. Бейнс отвърна с усмивка. Това е стадионът за бейсбол, голдън попи. Лодце се разсмя. Да, тук си падат по бейсбола. Невероятно. Толкова труд е вложен в тази сграда, заради някакъв скучен спорт. Почти е завършен, прекъсна го Бейнс. Това ще бъде окончателният му вид. Открит от едната страна. Съвсем нов архитектурен дизайн. Много се гордеят с него. Изглежда, сякаш бил проектиран от Еврейн, каза лодсе като гледаше надолу. Бейнс му хвърли изучаващ поглед. За един кратък миг почувства унази на уравновесена, шизофренична сила на германския ум. Дали лодсе наистина мислеше онова, което бе казал. Беше ли тази забележка спонтанна? Надявам се, че пак ще се срещнем в Сан-Франциско, каза лодце, след като Сувалката се приземи. За мен ще е удоволствие да поприказвам отново с един сънародник. Аз не съм ви сънародник, рече Бейнс. О, да, така е. Но разово ние сме много близки. Същото въжи за възгледите и представите ни, лодце започна да се приготвя за слизане. Боже мой, наистина ли съм расово близък с този човек? Помисли си ужасен Бейнс. Толкова близо, че дори да имам същите възгледи и представи. Значи и в мен а има тази шизофренична жилка. Живеем във време, когато безумците са на власт. Но кой от нас го съзнава? Кой от нас смее да го признае? Във всеки случай, нейлодце. Защото, както казват,. Щом мислиш, че си лут следователно не си? Най-малкото това е белек на оздравяване. На пробуждане от дълбокия сън. Навярно малко сме тези, които сме започнали да се пробуждаме. Изолирани, разпръснати по света. А широките маси, за какво мисляте? Ето, например, стотиците хиляди в града отдолу. Дали смятат, че живеят в един нормален свят? Или. Поне маничко се съмняват, започнали са да прозират горчивата истина. Впрочем, какво означава това да си безумец? Какъв смисъл влагат в това понятие? Чувствам го интуитивно, но не мога да го изрека. Безумие е онова, което те правят. Безумието е нещо, което им е присъщо, тяхна втора природа. Това е тяхното подсъзнание. Нежеланието им да разберат другите. Равнодушието към смъртта, безкрайната жестокост, безмисленото разрушение. Не. Не е това. Божичко, ще мога ли някога да го открия, да го нарека с прости думи? Пренебрежението към истината? Да. Но има още. Безумието е онова, което се крие в техните замисли. Да, в замислите в плановете за завладяването на планетите. Има нещо безсмислено и жестоко в тях, също както в покоряването на Африка, а преди това на Европа и Азия. Те разсъждават в космически категории. Думи като човек или дете за тях са словосъчетания без съдържание. От устата им можеш да чуеш само абстрактни понятия – раса, земя, Вълк, ланд, белути, Ер няма честни хора, има само Ер, чест. Абстрактното се превръща в реалност, а действителността губи своя смисъл. Става невидима. Дагиът доброта, а не добри хора. Те не знаят, че то е, е днес, гледат напред през времето и пространството, в неясното черно отвъд, където всичко е вечно. И това означава край на света. Просто ще се върнем там откъдето е започнал живота. Към времето, когато всичко е било разпилен из космоса прах, нагорещен водороден газ и нищо повече. Да, някой ден отново ще стане така. Настоящето е само един интервал между началото и края, айн е Космическият процес продължава, животът се връща към гранит и метан, но колелото не спира своя ход. Всичко е временно. А тези, тези безумци, Бързат час по-скоро да ни превърнат отново в камък и прах, в безжизнена материя. Искат да помогнат на майката природа. Народ, страна, кръв, чест, нем, бел прев. Знае защо, помисли си той. Защото искат да са движещи сили, а не на историята. Приравняват се с Божията мощ и вярват, че са божествено подобни. Ето я същността на тяхното безумие. Обладани са от някакъв техен архетип. И егото им се е разраснало до толкова, че вече не са в състояние да определят от къде започват и къде завършват божествените им очертания. Това не е високомерие, нито гордост, а раздуване на собственото. Аз до такава степен, че да изчезне разликата между прекланящия се и обекта на неговото преклонение. Не човек бе погълнат от Бога, а Бог погълна човека. Това което не могат да осъзнаят, е собственото си нищожество. Но какво лошо има в това? За тях може би е по-добре. Боговете унищожават само онзи, когато забележат. Бъди незабележим и ще избегнеш ревността на великите. Архетип, понятие, въведено от унг, което обозначава прообразие от колективното подсъзнание на човечеството, предаващи се в поколенията Белпрев. Мистър Лотце, рече Бейнс, докато разкопчаваше колана си. Искам да ви призная нещо, което не съм казвал на никого досега. Аз съм евреин. Разбирате ли? Лотце го погледна втрещено. Едва ли щяхте да се досетите, продължи Бейнс, защото по вид не приличам на евреин. Носът ми е коригиран, порите ми, изкуствено намалени, кожата ми е светлена с химически средства. Променена е дори формата на черепа. Накратко, няма физически характеристики, по които да бъде разкрит. Неведнъж съм бил канен в най-вишите нацистки кръгове. И досега никой не е забелязвал нещо особено в мен. И той се наведе близо до лодца и заговори стих, едва доловим глас. И освен това, има и други като мен. Чувате ли? Аз не съм единствен. Нас ни има и ще ни има. Продължаваме да живеем невидими. На лът се му беше необходимо известно време, за да се съвземе. Тайната полиция, заговори той най-накрая. Фести, сигурно неведнъж са преглеждали досието ми, прекъсна го Можете да докладвате за мен? Но аз имам много силни връзки. Някой от тях са арийци, други евреи, на високи постове в Берлин. Докладът ви ще бъде отхвърлен, а след това на своя ред аз ще донеса за вас. И с помощта на вече споменатите връзки, не след дългото ковиш ще се озовали в затвора. Той се усмихна, кимна любезно и закрачи между седалките след останалите пасажери. Спуснаха се по стълбата на студената, ветровита площадка. На последните стъпала Бейнс отново се озова в близост до лоце. Знаете ли, мистер Луцце, рече той, като закрачи редом с него. Трябва да ви призная, че хич не ми се помравихте. За това смятам да съобщя за вас при първия удобен случай. Той ускори крачка и лод се остана назад. Далече на другия край на полето, пред сградата на. Летището ги очакваше малка група посрещачи. Тук имаше близки, приятели на пътниците, някой махаха, други се взираха в далечината, усмихнати, разтревожени или безразлични лица. Малко по-напред от групата беше застанал японец на средна възраст с масивно телосложение, облечен в модно английско палто и островърхи оксфордски чепици. Друг, по-млад японец стоеше зад него. На ревера си възрастният японец носеше емблемата на тихоокеанската търговска мисия на имперското правителство. Бейнс веднага се досети, че човекът на среща му не е никой друг освен мистър Тагуми, пристигнал да го посрещне лично. Японецът направи няколко крачки напред и произнесе с леко доловим акцент. Хер Бейнс, добър вечер. Добър вечер, мистер Тагуми, Кимна Бейнс и подаде ръка. Здрависаха се, после се поклониха. Младият японец също се поклони, разцъфнал в усмивка. Малко е хладно, сър, тук на откритото поле, поде мистър Тагуми. Можем да тръгнем към града с хеликоптера на мисията. Нали така? Или преди това искате да се възползвате да уредите някои въпроси? Той хвърли разтревожен поглед на Бенс. Предпочитам да тръгнем веднага, отвърна Бенс. Бих искал колкото се може по-скоро да се настаня в хотела. А багажът ми, мистер Котомичи ще го наглежда, прекъсна го мистер Тагуми. Той ще ни последва. Виждате ли, сър, в този терминал ще е необходим близо час докато получите своя багаж. Доста повече от продължителността на вашия полет. Мистър Котомичи потвърди с усмивка. Добре, съгласи се Бейнс. Сър, подготвил съм подарък, рече мистър Тагоми. Простете. Изненада се Бейнс. Прикамвам за вашето милостиво внимание. Продължи Тагуми, докато вадеше от джоба на пълтото си маничка котийка. Избрано сред най-очарователните абджектс Дерти. Които може да предложи Америка, той подаде кутийката. Произведения на изкуството – Фъръ, Белпрев. Ами, поколеба се Бейнс, докато приемаше подаръка. Благодаря. Днес след обед подбрана група от специалисти се запозна с всички възможни предложения, рече мистер Тагуми. И това... Което избрахме е автентичен артефакт на отмиращата американска култура, носеща аромата на далечни, изпълнени с спокойствие времена. Мистер Бейнс отвори кутийката. Върху парче черно Кадиф е бе. Положен напълно запазен ръчен часовник, Мики Маус. Дали мистер Тагумин не му се подиграваше? Бейнс вдигна очи към него, но на лицето на Тагоми бе изписано напрежение и загриженост. Не, това не беше шега. Много ви благодаря, отвърна Бейнс. Това наистина е изключителен подарък. Днес целият свят има останали не повече от десетина автентични часовници. Мики Маус, модел 1938 година, обясни мистер Тагоми като внимателно наблюдаваше и спиваше с поглед реакцията му. Лично аз не познавам колекционер, който да притежава подобна вещ, сър. Влязоха в терминала на летището и заедно поеха нагоре по скалатора. Вървящият зад тях мистър Котомичи произнесе с напевен глас. Харуса мен норацуцу янен от емарикана. Какво беше това? Попита мистер Бейнс. Една стара поема отвърна мистър Тагуми. От епохата на Токогава. Мистер Котомичи продължи на английски. тихо вали пролетния дъжд и подгизва парцелената топка на покрива. Четири Фринг Франк проследи с замислен поглед своя бивш началник, който отмина надолу по коридора към цеховете на корпорация Ума. Най-странното при него, помисли си той, е, че по нищо не прилича на човек, който притежава фабрика. По-скоро наподобява някой, изрязан от комикс дебаланко, обръснат, подстриган, изступан с нови дрехи, натъпкан с витамини и след следзел се да покаже на света какво може. Старецът имаше невротични, дори раздразнителни маниери и гледаше на всеки като на потенциален и по-силен от него враг, на който при първи удобен случай трябва да се подложи крак. В поведението му имаше нещо, което сякаш казваше «Обиден съм, не ме закачайте». Но въпреки външния си вид старият ума. Наистина бе могъщ. Притежаваше контролния пакет акции в близо дози на предприятия, агенции и поземлени компании както и цялата фабрика, ума. Фринг се забърза след него, шмугна се през вратата към главния цех и веднага се потопи в доболка познатия грохот на машините. Въздухът беше изпълнен с прах, аромат на метал и неспирно движение. Старецът не беше далеч. Фринг оскори крачка. Хей, мистер Уем. Повика го той. Уинда Матсън тък му разговаряше с косматия майстор Еда Макарти. Двамата вдигнаха глави, когато Фринг се приближи към тях. Уинда Матсън нервно облиза устни и каза, «Съжалявам, Франк. Не мога да те взема обратно. Вече наех друг на твое място. Мислех, че няма да се върнеш. След всичко, което ми каза, малките му очички пламнаха ядно». Дойдох да си взема инструментите, отвърна Фринг. Нищо повече не искам. Гласът му, за негова радост, беше равен и спокоен. Дори малко суров. Е, що ме така, промърмори ума. Очевидно не знаеше как точно да постъпи по въпроса за инструментите. Мисля, че това е в твоята област, е да, обърна се той към Макарти, бъди така добър да помогнеш на мистер Франк. Аз имам по работа. Той хвърли поглед на джобния си часовник. Слушай, Еда. Покъсно ще ми представиш документацията. Трябва да вървя. Старецът потупа Еда по рамото и заситни на някъде, без да се обръща назад. Еда Макарти и Фринг се спогледаха. Върна се, за да си поискаш работата обратно, констатира след дълго Макарти. Да, потвърди Франк. Гордеех се с онова, което каза вчера. Аз също, рече Франк. Но, Божичко, никъде другаде не ще ме вземат на работа. Чувстваше се съкрушен, обезнадежден. Знаеш го добре. В миналото двамата неведнъж бяха обсъждали своите проблеми. Глупости дрънкаш, отряза го Макарти. Работиш непозле от който и да е друг по крайбрежието. Виждал съм те за пет минути да завършваш изцяло сложен детайл че дори и шлифовката. И като изключим заваряването, никога не съм твърдял, че мога да заварявам, прекъсна го Франк. Мислил ли си някога да опиташ сам в бизнеса? Какво да направя? Франк го погледне изненадан. Ами, например да правиш бижута. О, за Бога! Ръчни изработка, собствен дизайн. На времето такива неща се търсеха много, макар ти го придърпа към дъното на цеха, където шумът не бе толкова оглушителен. За не повече от две хилядърки можеш да си направиш собствена работилница в някой сутерен или гараж. С магазин. времето изработвах проекти за женски обеци и украшения. Той взе лист омазна на хартия и се зае да рисува по него. Фринг надникна през рамото му. Еда тък му привършваше с рисунката на оригинално украсена гривна. Има ли пазар за такива неща? Попита Франк. Виждал бе подобни предмети, но всичките бяха изработени в далечното минало, преди войната. Не вярвам някой да се заинтересува от произведения на съвременното американско изкуство. Поклати глава той. Ако пазар няма ще създадем, отвърна Макарти и го погледна решително. Искаш да кажеш, да ги продавам сам? Можем да ги предложим на антикварните магазини. Като онзи, как му беше името на Монтгомери Стрит? С блестящата реклама. Американ артистик хендкрафтс, отвърна Франк. Никога не влизаше в модни, скъпи магазини като този. Малко американци можеха да си го позволят, тези места бяха създадени за японците. Това беше техният свят. Знаеш ли какво най-много обичат да продават антикварите? Попита го Макарти. И от какво най-много печелят? Онези проклети сребърни катарами за колани, дето ги правят индианците в Ню-Мексико. Отвратителни туристически буклуци, всичките еднакви. Представят ги за туземно изкуство. Известно време Фринг мълчеше и разглеждаше Макарти. Знам какво още продават, рече и накрая той. А също и ти. Да, Кимна Макарти. И двамата знаеха, защото участваха и тон от вчера в този бизнес. Официално, корпорация Ума се занимаваше с производството на железни перила, вити стълби, камини и различни метални орнаменти за външна украса на сгради. Всичко това е серийно производство по стандартизиран образец. Но вдобавка, тук се бяха специализирали и с друг бизнес, от който всъщност идваше голямата печалба. Като използваше опитни работници и модерен набор от инструменти, корпорацията произвеждаше в огромни количества и доставяше на пазара фалшификати на американски предвоенни вещи от бита. Тези фалшификати се насочваха по тайни пътища към пазара на произведения на изкуството, където се продаваха редом с истинските артефакти, събирани от цялата страна. Практически невъзможно бе да се определи каква част от продаваните в момента на пазара вещи са автентични и каква, подправени в тяхната корпорация. А и никой не се опитваше да го прави. Нито търговците, нито колекционерите. През вчерашния ден, преди да напусне, Франк все още се занимаваше шлифовката на великолепен модел колт от времето на гражданската война. Той сам бе направил калъпа и отливката и оставаше само да се шлифоват отделните части. Подобни исторически оръжия от епохата на завладяването на Дивия Запад бяха високо ценени на пазара на колекционерите. Тук, в корпорацията, Франк се смяташе за специалист в изработката им, всички негови произведения се продаваха без никакъв проблем. Франк се спря пред с ездях и побутна все още недовършение шумпол. Само още три дни и револверът щеше да е напълно готов. Да, помисли си той, чудесен модел. Естествено, за истински експерт няма да е трудно да открие, че това е фалшификат. Но японците нищо не разбират от тези неща. Същност, доколкото на него му беше известно, досега не е имало съмнение за автентичността на продаваните по западния бряг произведения на изкуството. Може би някой ден това ще стане, и тогава съпоненият мехур ще се пръсне и пазарът ще рухне. Дори за оригиналните произведения. Такъв е законът на грешъм, фалшификатът рано или късно подромва стоиността на оригинала. Но за момента всички си затваряха очите пред настоящата ситуация, в края на крайщата всички бяха доволни от нея. Малките фабрики, разхвърлени из градовете по крайбрежието, бяха доволни от печалбата. Посредниците и продавачите – от комисионната, която получаваха. И най-накрая, доволни бяха и колекционерите които щастливи отнасяха вкъщи поредната придобивка, за да покажат на своите приятели, роднини, любовници. Така беше и след войната, когато страната бе залята с фалшиви банкноти. Уж никой не пострада, но скоро. Се оказа, че и без това задъхващата си економика е претрухване. Тоест, настъпи часът на разплата. Някой ден и с този бизнес ще стане така. Но докато настъпи съдбовния час, всички продължаваха да играят по правилата на невидимата и странна игра. И да си затварят очите пред всичко, освен пред непосредствените технически проблеми. От кога не си опитвал да направиш нещо по твой проект? Попита Макарти. От години Фринг свира мене. Мога да прекопирам безпогрешно. Но, знаеш ли какво? Струва ми се, че си възприял нацистката идея, че евреите не могат да творят. Че ги бива единствено в имитацията и препродажбата. Май си се примирил, а? Той хвърли унищожителен поглед на Франк. Може и така да е отвърна Франк. Защо не опиташ? Нарисувай нещо твое, каквото ти хрумне. Или направо го изработи от метал. Все едно, че си играеш. Не. Поклати глава Франк. Вяра, ето какво ти липсва на тебе, рече му Макарти. Загубил си напълно вярата в себе си. Така е, нали? А това е лошо. Защото знам, че можеш да го направиш. Той се отдалечи. Да, наистина е много лошо, помисли си Франк. Но това е горчивата истина. Това е факт. Не мога да получа вяра и ентусиазъм, само защото съм си ги пожелал. Защото съм решил, че ми трябват. Този Макарти страшно го бива за цехов майстор. Уме да работи с хора, да те докосне където трябва, за да се помъчиш да дадеш най-доброто от себе си. Независимо дали искаш или не. Той е роден водач. Трябва да призная, че съвсем за малко успя да запали и мен дори. Но, макар ти си бе отишъл, значи опитът му се бе увенчал с неуспех. Жалко, че не нося книгата на Оракула, помисли си Франк. Бих могъл да се консултирам с него. Да почерпя от натрупаната в продължение на повече от 5000 години мъдрост. И тогава си спомни, че долу в приемната на корпорацията имаше копие от Идзин. Франк излезе от цеха, Пресече дългия коридор и забърза нататък. Седнал на едно от кожените кресла с хромирана арматура, той написа на гърба на един плик. Заслужава ли си да опитам сам, както ми предложиха преди малко? А след това се зае да хвърля монетите. Найдолната линия беше Седмица, а също втората и третата. Получената грама беше Чиен. Началото беше обнадеждващо, Чиен бе творческа триграма. Следваха линии. 4 и 8. Ин. После линия 5 също ин линия. Ин – силата на мрака, женското – пасивното начало в природата и ян – силата на светлината, мъжкото – положително, активно начало – са основни понятия в древнокитайската философия, обясняващи не само всички явления в природата, но и динамиката на промените, като резултат от тяхното взаимодействие Бел-Прев. Мили Боже, помисли си, той е развълнуван, още една ин линия и ще получа хексаграма 11, тай, помирение, много благоприятно предзнаменование. Или ръцете му трепереха, докато хвърляше монетите, линия Яни следователно, хексаграма 26, да чу, окротената мощ на великото. И в двете се криеха благоприятни предзнаменования. Вече нямаше никакво съмнение, че ще е една от тях. Той хвърли последните три монети. Ин Помирение Франк отвори книгата и прочета пред знаменованието. Помирение Отива си малкото. За да дойде великото. Добра поличба. Разцвет Значи, трябва да сторя, както ме съветва Еда Макарти. Да опитам сам. Да видим шестицата отгоре. Линията на движението. Той прелисти страниците. Какъв беше текстът? Не можеше да си спомни, но вероятно предзнаменованието също ще е добро. В тон с цялата хексаграма. Единство на земята и небесата, но първата и последна линия винаги оставаха извън хексаграмата. Така че вероятно шестица навърх означаваше. Очите му трескаво търсеха строфата, Той я прочете на един дъх. Стената обратно във се срива. Не е време да вдигаш армията. Постарай се волята ти да стигне до всеки в града. Опоритостта води до унижение. Прекършиха ми гръбнака, възкликна ужасен Франк. После зачете коментара. Промяната, за която се намеква в средата на хексаграмата, вече е започнала. Градската стена се свлича обратно в Рова, от който е била издигната. Наближава съдбовният час. Без никакво съмнение, това бе едно от най-мрачните тълкувания в цялата книга, с над 3000 параграфа. И въпреки това, като цяло хексаграмата беше с добро предзнаменование. На кое от двете да се довери? Как е възможно да се получат толкова противоположни съвети? Никога до сега не му се бе случвало подобно нещо. В едно знамение да се смесват добрата поличба и предвестието за назряващи злини. Странно нещо е. Съдбата. Прилича на вълшебна кошница, в която бръкнеш ли, не знаеш какво ще извадиш, шепа мрак, или стръкче слънчева светлина. А случва се и само да драскаш с ногти по празното дъно. Значи трябва едновременно да натисна гъста и спирачката, рече си Франк, и да се помъча да гледам на реалността с двойствен поглед. Но, по дяволите, трябва да е или едното, или другото, не може и двете едновременно. Не е възможно в един миг да те споходи добра съдба и проклета участ. Или пък е възможно? Добрата поличба сигурно се отнася за намерението му да се заеме с бижутърския бизнес, в това почти нямаше съмнение. Но нази проклета в която се намекваше за нещо по-дълбоко, за някаква назряваща катастрофа, вероятно, без никаква връзка с намерението му да се захване с частна практика. За някаква зла съдба, която вече го дебне. Война. Възкликна той. Третата световна война. Два милиарда изпепелени, цивилизацията унищожена в миг. Падащи от небето водородни бомби. Сили небесни. Какво става тук? Аз ли дадох тласък на това движение? Или някой друг се намесва? Някой, за чието съществуване дори не подозирам. А може би сме ние всички? За това са виновни само учените с тяхната проклета теория за синхронността. Нали напоследък твърдят, че всяка частица била свързана с всички останали частици, не можеш дори да пръднеш, без да нарушиш равновесието във вселената. Животът се превърна в една голяма шега, само дето няма кой да се засмея на нея. Отворих една книга и получих прогноза за назряващи събития, за които навярно и дядо Господ не би искал да чуе. А кой съм аз? Не този, на когото това трябва да бъде съобщено, в това поне съм сигурен. Най-добре ще да си прибера инструментите, да се махна от тук и час по-скоро да се заема с бизнеса, както ме съветваше Макарти. И да забравя тази ужасяваща строфа. Ще си работя. Ще продавам собствените си изделия и така до самия край, докато стената се срина обратно в рова за всички нас, за цялото човечество. Ето това се опита да ми каже Оракулът. Злата участ не ще ни подмине, а до тогава работата ми ще процъфтява и колкото по-скоро се захвана, толкова по-добре. Доброто знаменование бе само за мен, за моята работа. Астрофата, тя беше за всички нас. Аз съм само един нищожен човек. Помисли си той. Какво? Бих могъл да сторя? Да изтичам на улицата и да закреща с пълно гърло? Кой ще ми повярва? Най-много да ме сметнат за побъркан. А дали някой въобще е в състояние да промени съдбата? Зачуди се, Франк. Всички заедно или някой велик човек, някой, който заема стратегическа позиция, който е там, където трябва. Шанс. Случайност. Животът ни, съдбата на целия свят зависят от тези думи. Той затвори книгата, стана и се отправи обратно към цеха. Потърси с поглед Макарти и после го повика да си поприказват на предишното място. Колкото повече мисля за това, поде Франк, толкова повече ми харесва твоята идея. Чудесно, ким на Макарти. Слушай сега. Ето какво трябва да направиш. Трябва да поискаш от Уинда Матсън да ти изплати всичко, което ти дължи, той му намигна, бавно, напрегнато потрепване на десния клепач. Всичко съм обмислил. Ще напусна и ще дойда да работя при теб. Ще работим по мои чертежи, разбираш ли? Сигурен съм, че ги бива. Съгласен, Франк се чувстваше малко замаян. Ще се видим до вечера след работа, продължи Макарти. В моя апартамент. Ела към седем, ще вечеряме с Джини децата, ако нямаш нищо против децата. Окей, okay, отвърна Франк. Макар ти го потупа по рамото и изчезна. Доста дълъг път изминах през последните десетина минути, помисли си Франк. Не изпитваше тревога, по-скоро вълнение. Колко бързо стана всичко, той се отправи към Тездяха, за да си прибере инструментите. Предполагам, че подобни неща винаги стават бързо. Щом възникне подходящ случай и... През целия си живот съм чакал този миг. Когато Оракулът е казвал пътят към щастието е дълъг, е имал предвид именно това. Наистина ли е велико времето, в което живеем? Дошъл ли е най-сетне онзи съдбовен момент, за който говори Оракулът? Една шестица на върха на хексаграмата и цялата ситуация се промени коренно. 26. Окротената мощ на великото. Ин се превърна в ян, линията се премества и се появява ново движение. А Аз бях толкова поразен, че дори не почувствах промяната. Обзалагам се, че именно така се получи тази ужасна строфа. Това е единственият начин, по който хексаграма 11 се променя в хексаграма 26, като се премести шестицата на върха. Не трябваше да се пъхам между шемарите. Но, независимо от... Обхваналото го и оптимизъм, не можеше да забрави проклетата строфа. Ще успея, повтаряше си той, до довечера ще я забравя напълно. Сякаш нищо не се е случило. Дано да е така, защото това, с което сме се захванали, се да не е дребна работа. Макар ти е пълен с идеи. А и аз няма да остана назад. Сега може да съм никой. Но ако ми потръгне, може би ще успея да си върна Джулиана. Знам какво иска, тя заслужава да бъде жена на човек с тежест, уважаван в обществото, не някакъв неудачник. Мъжът трябва да е мъж. Както в уния времена, преди войната. Но всичко това е минало. Къде ли се скита сега? От място на място, от мъж на мъж. Все нещо търси. И тя не знае какво точно. Но аз знам какво е кратко трябва и, потръгнали работата с седма карти, тя ще го получи. По обед Робърт Челдън затвори «Американ артистик Handcrafts. Обикновено пресичаше улицата и обядваше от среща в кафенето. Никога не си позволяваше да почива повече от половин час, а днес отсъства само двайсетина минути. При спомена за предстоящата среща с мистър Тагоми, стомахът му направо се обръщаше наопаки. Докато се връщаше в магазина, след срещата в търговската мисия, той взе твърдо решение за в бъдеще да ни извършва подобни услуги. Всички сделки, само в магазина. Представлението бе отнело близо 2 часа. Прекалено дълго. Заедно с пътуването и всичко станало ставаха 4 часа. Вече бе късно да отваря на ново магазина. Изгуби цял следобед за да продаде само една единствена вещ. Часовникът Мики Маус. Вярно, много скъп, но. Той отключи входната врата, разтвори широко, влезе отзад и метна сакото си на закачалката. Когато се върна откри, че в магазина вече го очаква клиент. Бял. Ха. Каква приятна изненада, рече си той. Добър ден, сър. Поздрави Челдън, че като се поклони леко. Този ще е някоя важна клечка, що мидва тук. Строен, мургав. Добре облечен, модни дрехи. Имаше нещо напрегнато в позата му. Челото му бе покрито спот. Добър ден, промърмори на своя ред мъжът. Той закрачи с магазина и се зае да оглежда антиките. После, съвсем неочаквано се приближи към бюрото, бръкна сакото си и извади малка, Облечена в блестяща кожена подвързия карта. От вътрешната страна се виждаше документ с разноцветни печати и снимка. А най-отгоре имперската емблема. И някакъв. Военен герб. По-скоро флотски. Адмирал Харуша. Робърт Челдън е разгледа дълбоко впечатлен. Адмиралският кораб, поясни клиентът, в този момент е акустирал в залива на Сан-Франциско. Самолетоносачът – шокако. Аха, възкликна Чейлдън. Адмирал Харуша посещава за пръв път Западния бряг. Продължи клиентът. Програмата му е доста претрупана, но едно от желанията му бе да посети вашия прочут магазин. Славата ви се носи чак до японските острови. Чейлдън се поклони щастливо. За съжаление, продължи мъжът, по причина на крайна заетост и на отложни ангажименти, Адмиралът не ще може да осъществи планираната визита на вашия достоен за уважение магазин. Ето защо изпрати мен, като свой личен представител. Адмиралът е колекционер? Попита Чилдън, чието мозък бе заработил на пълни обороти. Той е голям почитател на изкуството. И познавач. Но не е колекционер. Адмиралът иска да подари на всички офицери от кораба по един ценен исторически артефакт, Револвер от епичната Американска гражданска война, човекът го погледна. На кораба има 12 офицери. 12 револвера от времето на гражданската война, помисли си Челдън, това се равнява на близо от 10 000 долара, той потрепери. Доколкото ми е известно, продължи мъжът, именно във вашия магазин се продават антични предмети от американската история. Която, за съжаление, прекалено бързо потъва в дебрите на миналото. Като внимателно подбираше всяка дума, не можеше да си позволи да загуби тази сделка, не можеше да си позволи дори най-малка грешка, Челдън отвърна, да, това е така. Сред всички подобни магазини в тихоокеанските щати аз разполагам с най-добър подбор от оръжия от гражданската война. Ще бъде щастлив, ако се умея да доставя удоволствие на адмирал Харуша. Желаете ли да подбера специална колекция и да я донесе на борда на «Сьо Днес след обед, например? Не, отвърна мъжът. Предпочитам да огледам тук. 12. Челдан Че пресмяташе трескаво. Не разполагаше с 12, всъщност имаше само три. Но ако има късмет, би могъл да се снабди и с останалите девет, чрез различни канали. Това обаче ще отнеме седмица. Експресна въздушна пратка от изтока. Спешни контакти с местни предприемачи. А вие самият, сър, рече Челдън, имате ли опит с подобни произведения? До някъде отвърна мъжът. Разполагам с голяма лична колекция от различни оръжия, включително замаскиран като домино миниатюрен пистолет, образец 1840 година. Изключително ценен екземпляр, потвърди Чайлдън и се отправи към шкафа с револверите. Когато се върна, откри, че мъжът се е заел да попълва банков чек. Той спря за миг и каза, адмиралът би желал да плати в аванс. Депозит от 15 000 тихоокеански долара. Стаята се залюля пред очите на Челдън. Но той успя да запази глас и спокоен, дори с оттенък на досада, както желаете. Макар това да не е необходимо. Една формалност в бизнеса. Челдън положи на бюрото облечена в кожа котия и каза, пред вас е една изключително рядка вещ. Колт, 44 калибър, от 1860 г. той вдигна капака на котията. Черен барут, кръгли куршуми. Този револвер е бил на въоръжение в армията на САЩ. Момчета в сини униформи са носили такива в недна битка, включително и в прословотото сражение с седещия бик. Известно време мъжът разглежда внимателно револверът, след това вдигна глава и произнесе с равен глас. Сър, това е имитация. А. Чейлдън го погледна неразбиращо. Този револвер е на не повече от 6 месеца. Сър, вие ми предлагате фалшификат. Радостта ми е помрачена. Погледнете. Дървото ето тук. Състарено и изкуствено с помощта на химикал. Какъв позор той остави револвера. Че Елдан го вдигна. На свой ред. Не знаеше какво да каже. Завъртя го в ръце и най сетне промърмори. Не може да бъде. Това е имитация на автентичния исторически револвер. Нищо повече. Опасявам се, сър, че сте били измамен. Може би от някой безкруполен мошенник. Трябва незабавно да съобщите за това на полицията на Сан-Франциско. Мъжът се поклони. Аз съм огорчен. Възможно е в магазина ви да има и други фалшификати. Но не мога да се обясня, сър, как ви е, известен специалист в тази област, не сте могли да различите фалшификатите от истинските артефакти? Настъпи тишина. Мъжът протегна ръка и прибра ненаписаният още чек. След това се поклони. Съжалявам, сър, но след всичко това не бих могъл да извърша каквато и да било сделка с Американ Артистик Handcrafts. Адмирал Харуша ще бъде крайно разочарован. Надявам се, че нямате нищо против моята позиция. Чейлдан не можеше да откъсне очи от револвера. Приятен ден, сър Ким на мъжът. Моля, приемете скромния ми съвет, найемете експерт, който да извърши оценка на предметите в магазина. Вашата репутация предполагам, че разбирате. Сър, ако обичате, промърмори Объркан Чейлдън. Бъдете спокоен, сър. Няма да спомена пред никого за това недоразумение. Ще кажа на Адмирала, че за съжаление, магазинът днес е бил затворен. В края на краищата мъжът се спря на прага. В края на краищата и двамата сме бели, той се поклони още веднъж и излезе. Челдън остана сам, стиснал пистолета в ръка. Това не може да бъде, помисли си той. Алла беше именно така. Божичко, мили! Аз съм разорен. Загубих сделка за 15 000 долара. И репутацията си, ако се разчуе. Ако този човек, представителят на адмирал Харуша, се окаже недискретен. Ще се самоубия, реши той. Загубих своето място. Не мога да продължа, в това няма съмнение. Но от друга страна, може би мъжът греши. Или пък лъже. Изпратили са го от United States Historic Subjects. За да ме унищожи. Или може би някой от конкурентите. West Coast Exclusive? Който и да е. Предмети от историята на Съединените щати, Белпрев. Револверът, без съмнение, е оригинален. Как бих могъл да разбера със сигурност? Чейл Чейлдан сбърчи вежди. Аха. Ще поискам експертиза в Калифорнийски университет, лабораторията по пенология. Май познавам там някой. Поточно познавах на времето. Имаше веднъж някакъв подобен проблем. Съмнение в автентичността на една стара пушка. Той се втурна към телефона и поръча спешно куриер за доставка на препоръчени пратки. След това увира револвера и написа бележка до университетската лаборатория, в която молеше за спешна професионална експертиза на възрастта на оръжието и експресно уведомяване по телефона. Куриерът пристигна, че Елдън му подаде бележката и пакета и му заръча да вземе хеликоптер. След това закрачи с магазина в нетърпеливо очакване. В три часа позваниха от университета. Мистер Чейлдън, рече непознат глас, поискахте от нас да извършим оценка на автентичността на пистолет, колт, армейски модел, образец 1860 година, настъпи пауза, в която Чейлдън отчаяно стискаше телефонната слушалка. Ето доклада от лабораторията. Револверът е репродукция, отлята в пластмасов кълъб. Серийният номер е погрешен. За придаване автентична възраст, пистолетът е обработен със специални химикали, по съвременна бързодействаща технология. По такъв начин изглежда стар и износен. Един човек ми го донесе за преценка, побърза да вметне Чейлдън. Кажете му, че е бил измамен, отвърна техникът от университета. От доста опитен фалшификатор. на работа. Дело на професионалист. Виждате ли, при автентичния модел, така наречените части от син метал, са били обработвани специална котия, напълнена с циниден газ и загрята до висока температура. Трумав отживел времето си процес. Но така се е работило тогава. Във вашия случай попаднахме на няколко изключително финошлифовани и обработени детайла, което изисква голямо умение. Не можем да го докажем, но сме на мнение, че съществува цяла индустрия, която се занимава с производството на подобни фалшификати. Трябва да има. Напоследък все по-често се сблъскваме с такива случаи. Не, каза Чилдън. Това са само слухове. Уверявам ви, сър, гласът му ставаше все понервен. Позволете да зная по-добре от вас. Защо мислехте, че ви изпратих този обект? С моя дългогодишен опит не беше проблем да открия, че това е фалшификат. Особено, когато става дума за предмет с подобна стойност. Исках да се пошегувам, да ви проверя колко струвате, той млъкна, задъхън. Благодаря ви, че потвърдихте моето. Заключение изпратете, моля, вашата сметка. Дочуване, че елдам побърза да затвори. После, без да губи нито миг, отвори регистрите. Как бе дошъл този револвер при него? От кого? Дошъл бе, както не след дълго да откри, от един от най-големите доставчици в Сан-Франциско. Рей Калвина с на на Стрит. Чейлдън веднага им позвани. Искам да говоря с мистър Калвин, каза той с малко поспокоен глас. Да, произнесе след миг нечи нетърпелив баритон. Обажда се Боб Чейлдън. От АХ на Монтгомари. Рей, имам един деликатен проблем. Искам да се срещна лично с теб по някое време днес. В твоя офис или където пожелаеш. Повярвай, важно е. За твоето броя е да не настояваш от сега да ти кажа, той изведнъж осъзна, че го е ударил на молба. Окей, отвърна Рей Калвин. Не казвай на никого. Въпросът е строго поверителен. Четири часа. Четири да бъде, съгласи се Челдън. В твоя офис. Приятен ден, той тресна слушалката толкова ядно, че телефонът падна от бюрото. Челдън се наведе, вдигна го и го постави на мястото му. Имаше половин час преди да тръгне. Половин час на нетърпеливо, тревожно очакване. Какво да прави? Хрумна му е една идея. Той вдигна отново телефона и позвани в местната редакция на токийския вестник, Хералт. Сър, рече Чилдън, бихте ли му осведомили дали наистина в залива е пристигнал самолето се како и колко се очаква да престой? Много ще съм ви благодарен за информацията. Последва агонизираща пауза. най сетне на слушалката се разна се гласът на момичето от отдела за информация. Според специалистите от нашата информационна служба, Сър, рече тя, като едва сдържаше смех си, самолетоносачът, Сиокако окако се намира на дъното на Филипинско море. Била потопена от американска подводница през 1945 година някакви други въпроси към нас, Сър. Без съмнение от среща се забавляваха чудесно с налудничавия му въпрос. Той затвори. Самолетоносачът. Сюкако не съществува от 17 години. Вероятно и Адмирал Харуша. Човекът се оказа измамник. И въпреки всичко. Мъжът беше прав. Колтът наистина беше фалшификат. Тук нещо не се връзваше. Може би този човек е спекулант и се опитва да внесе смут в търговията с оръжия и стари предмети. Без съмнение е експерт. Пръв е забелязал измамата. Професионалист на професионалистите. Само професионалист би могъл да разкрие истината. Някой, който е в бизнеса. А необикновен колекционер. Челдън почувства леко облегчение. Значи кръгът от посветени се стеснява. Може би той е единственият. Може би все пак е в безопасност. Достави нещата така. Чейлдан се замисли. Не. Трябва да продължи разследването. Но първо, да си възвърне вложените пари от Рей Калвин. И да поиска експертна оценка на всички артефакти в магазина. Но ако се окаже, че по-голямата част от тях са фалшификати? Труден въпрос. Това е единственият начин, реши той. Чувстваше се отчаян. Време бе да тръгва за срещата с Рей Калвин. Трябва да го притисне. Да настоява случая да се разследва до разкриване на първоисточника. Може би Рей също е невинен. Може би не. При всички случаи ще му каже, никакви фалшификати повече, иначе ще престана да купувам от тебе. Загубата ще е изцяло за негова сметка, помисли си Челдън. Не за моя. Ако не се съгласи, ще разкажа на всички предприемачи, ще му срина репутацията. Защо само аз да се разорявам? Да му мислят виновните, ще прехвърля към тях горещия картоф. Но в началото трябва да пазя тайна. Въпросът ще си остане между нас. Пет Уинда Матсън останал задачен от разговора по телефона с Рей Калвин. Почти нищо не разбра от него, до някъде поради объркания и неясен начин, по който говореше Калвин, а от друга страна, поради факта, че тъкмо в този момент имаше посетителка в своя апартамент в хотел, му Виж какво, приятелю, каза му Калвин, връщаме ви обратно последната пратка. Исках да ви върнем и предишните доставки, но се оказа, че вече сте ги платили. Съвсем естествено Уинда Матсън поиска да научи защо. Защото са дулнопробни фалшификати, отвърна Калвин. Но вие го знаехте, Уиндъм Матсън беше с Лисан. Искам да кажа, Рей, че винаги сте били в течение на нещата. Той се огледа, момичето го нямаше, вероятно бе влязла в банята. Разбира се, знаех, че са фалшификати, каза Калвин. Но не говоря за това. Става дума за издънката. Виж, пет пари не давам дали револверите които ми изпръщате наистина са били използвани в гражданската война или не. Това, което ми интересува, е да изглеждат като истински култове от онова време, калибър 44 или каквото е там по каталог. Да отговарят на определените стандарти. Слушай, знаеш ли кой е Робърт Чилдън? Да, имаше смътна представа, но в момента не можеше да си спомни за кой точно става дума. Името беше доста известно. Преди малко беше тук. В моя офис. Обаждам ти се от офиса, не откъщи къщи, още се занимаваме с тази работа. Както и да е, Челдън беше тук, за да си оправим сметките. Направо беше побеснял. И ужасно развълнуван. Както изглежда, някакъв богат купувач, японски адмирал или негов личен представител го е посетил в магазина. Челдън спомена поръчка за 20 000 долара но по всичко изглежда, че проувеличава. Но това няма значение. Важното е, и тук вече няма място за съмнение, че Апонецът се появил, поискал да извърши покупка, хвърлил един поглед на този Култ 44 калибър, дето вие ни го доставяте, забелязал, че е фалшификат прибрал си парите в джоба и напуснал. Е, какво ще кажеш сега? Уинда Матсън не можеше да каже нищо. Но веднага му хрумна една мисъл. Това са само Франк и Макарти. Казаха, че ще направят нещо и ето. Но не можеше да разбере какво точно станало, поне по думите на Калвин. Почувства, че го завладява някакъв суеверен страх. Тези двамата как са могли да фалшифицират не друго, а февруарски модел? Очакваше, че ще съобщят в полицията или във вестниците, или дори на марионетното правителство Сакраменто, и разбира се бе взел всички предпазни мерки по тези места. Ужасно неприятно. Не знаеше какво да каже на Калвин, започна да мънка и да се оправдава, докато най-сетне, след един, както му се стори безкраен период от време, разговорът приключи. Едва когато постави слушалката, той си изненада забеляза, че Рита е излязла от банята и е чула всичко. Крачеше нервно напредна зади стаята, само по чернико при ненибикини, русата и кратко коса се спускаше свободно над стройните, голи рамене. Свържи се с полицията, предложи тя. Защо, помисли си той? Поевтино ще ми излезе, ако им подхвърля някоя и друга хилядарка. Ще я приемат с благодарност. Сигурно това е всичко, което им трябва. Малките хора мислят надребно, за тях това са много пари. Най-много да ги вложат в някой безперспективен бизнес. Да ги загубят и след месец пак ще се разорени. Не, поклати глава Уинда Матсън. Защо не? Шантажът също е престъпление. Трудно му беше да и кратко. Обясни. Свикнал бе да плаща на хората, това бе неизменна част от живота на богатите, заедно с всички удобства. Ако сумата е достатъчно малка, но и тя беше права. Отново се замисли. Ще им дам две и същевременно ще се свържа с моя познат полицейски инспектор в Обществения Център. Ще го накарам да ги огледа под лупа и двамата и да види дали може да намери нещо. Така, че ако пак се опитат да мога да им стъкя на вратовете. Например, сега си спомням, че някой ми бе казал за Фринг, че е Чифутин. Коригирал нос си и си променил името. Достатъчно е само да уведуня за това местния германски консул. Рутинна операция Той от своя страна ще поиска от японските власти Фринг да бъде екстрадиран. Ще я натикат в газова камерата я гадина, още щом пресече демаркационната линия. Май недалеч от Ню йорк бяха построили един от тези лагери. Спещите Изненадана съм, рече момичето, че човек с твоето положение може да бъде шантажиран от подобни хора, тя го погледна от упор. Е, добре, ще ти кажа, отвърна той. Цялата тая тъпа история с антикварния бизнес всъщност е една голяма измама. Джапанките са пълни глупаци. Някой ден ще го докаже научно, той си справи, втурна се в кабинета си и след миг се върна с две еднакви запалки в ръце, които постави на масичката. Погледни ги. Еднакви са, нали? Е, слушай тогава. Само една от двете съдържа в себе си историчност, той се усмихна. Вземи ги. Хайде, разгледай ги. Едната от тях струва, може би, 40-50 хиляди долара на черния пазар. Момичето вдигна колебливо за палките и ги разгледа. Усещаш ли я? Подигра и кратко се той. Историчността? Какво е това историчност? когато едно нещо съдържа в себе си история. Слушай! Една от тези две запалки, джипо е била в джоба на Франклин Друзвелд, когато е бил убит. А другата не е била. Едната съдържа в себе си историчност в излишък. Колкото може да съдържа всеки предмет. А в другата няма нищо. Можеш ли да го почувстваш? Той размаха подигравателно пръст. Не можеш. Не можеш дори да различиш едната от другата. Няма никакво мистично протоплазмено присъствие, нито аура около тях. Брей възкликна момичето. Ама това е истина ли е? Че една от тези е била с него в последния му ден. Няма съмнение. И знам коя точно. Разбираш ли сега моята гледна точка? Всичко е едно голямо мошенничество, те сами се разиграват. Някой револвер взима участие в прословута битка, като например Мазар Джони си остава същия, какъвто е бил, освен ако не го знаеш. Всичко е тук, той се почука с пръст по челото. В не в пистолета. Аз също съм бил колекционер. На практика точно така попаднах в бизнеса. Събирах марки. От ранните британски колонии. Момичето стоеше изправено с кръстени ръце пред прозореца и разглеждаше замислено светлините на Сан-Франциско. Мама и татко често повтаряха, че никога нямаше да загубим войната, ако не го бяха убили, рече тя. Окей, продължи Уинда Матсън. Представи си сега, че в наши дни канадското правителство, или някой, който и да е, открива плаките, от които са били отпечатани тези стари марки. Има стилото. И на пазара се появяват. не вярвам, която и да е от тези две запалки да е принадлежала на Франклин Друзвелт, прекъсна го момичето. Уинда Матсън се изкикоти. Точно това искам да ти кажа. Трябва да разполагам с някакъв документ, който да доказва тяхната автентичност. Следователно всичко е измама, масова иллюзия. Защото документа може да потвърждава стоиността на обекта, но не и самия него. Покажи ми документа. Веднага, той скочи и се отправи към кабинета. Откач от стената поставения в рамка сертификат от Семицоняновия институт, документът и запалката му струваха цяло състояние. Заслужаваха си парите, защото му помагаха да докаже, че е прав, че думата «фалшификат в действителност» не означава нищо, както не означава нищо думата «автентичен». Колтът 44 калибър, не е нищо друго, освен един колд 44 калибър, продължи Уинда Матсън, докато се връщаше в стаята при момичето. Важни при него са, например, диаметърът на ствола или формата на дръжката. Но не и. Тя вдигна ръка. Уинда Матсън и кратко подаде документа. Значи е истинска, кимна тя. Да. Тази, той посочи запалката с дръскутина от едната страна. Искам да си вървя, рече момичето. Ще се срещнем отново някоя друга вечер. Тя остави на масата за палката и документа и след това се отправи към леглото, където бе хвърлила дрехите си. Защо? Извика той и я последва. Знаеш, че няма никаква опасност, жена ми ще се върне чак след няколко седмици, нали вече ти обясних всичко? Отлепила и кратко се е ретината. Не става дума за това. Какво? Тогава? Моля те, повикай ми едно велотакси, каза Рита. Докато се обличам. Ще те закарам до вкъщи, предложи и кратко той. Тя се облече и после, докато си закопчаваше пълтото направи и няколко безцелни крачки из апартамента. Изглеждаше вглъбена, замислена дори малко потисната. Миналото има тази способност да натъжава хората, помисли си той. Проклятие. Защо трябваше да повдигам тази тема? Но тя е толкова млада, не предполагах дори, че му знае името. Рита приклекна пред рафта с книги. Чете ли тази? Попита го, докато вадеше една от тях. Той примижа късогледо. Шарена корица. Някакъв роман. Не, поклати глава. На жена ми са. Обича да чете. Трябва да я прочетеш. Все още под въздействие на разочарованието, той сгръбчи книгата и погледна заглавието. Искакалци земята покриха. Това не ли една от онези забранени в Бостън книги? Забранена на цялата територия на... Съединените щати. И в Европа, разбира се, тя го чакаше на прага. Чух нещо за този хаутор на Бенсън. Всъщност, нищо не знаеше за него. А за книгата какво знаеше? Че точно сега е много нашумяла. Поредното модно увлечение. Поредната масова психоза. Той се наведе и я е натика при останалите. Нямам време да четая разни книжки. Прекалено заед съм с работа. Секретарките, помисли си язвително той, са тези, които си лягат с подобните поти в ръка. И това ги вдъхновява. А не истинските неща в живота. Защото те се страхуват от истинските неща. Но всъщност жадуват да ги притежават. Пак някой лепка в любовен роман. Продължи той докато отваряше холската врата. Не, поклати глава момичето. Става дума за войната, докато вървяха по коридора към Асансьора продължи и той казва същото като мама и тате. Кой. Този Аббатсон? Това е негова теория. Ако Джозангара не бе успял в пъкленото си дело, Рузвелт щеше да измъкне Америка от депресията и да е така, че тя млъкна. Стигнали бяха до асансьора и наоколо чакаха други хора. Покъсно, докато се носеха в блестящия мерседес Бенс на Уинда тя му разказа накратко книгата. Идеята на Аббатсон която умело успял да защити под формата на Роман, е, че Рузвелт е щел да стане много силен президент, почти като Линкълн. Още по време на първия си мандат той осъществява редица проекти за оздравяване на разклатената от депресията американска економика. Не го убиват в Майами, както е станало в действителност и през 1936 е преизбран отново. Така, че в началото на 1940 те президент и продължава като такъв по време на войната. Разбираш ли, той все още е президент, когато Германия напада Англия, Франция и Пълша. Вижда на къде отиват нещата. И прави всичко възможно Америка да бъде силна. Гарнър наистина беше един ужасен президент. Онова, което стана до голяма степен, е по негова вина. Трябваше вместо него през 1940 да изберат демократа Берикер, така твърди твоята бълсон, прекъсна Ауинда Матсън. Той я погледна подигравателно. Божичко, помисли си, прочитат една книга и изкукват завинаги. Да. Но в романа на мястото на Рузвелт през 1940 застава Рексфорд Тагуел, светлините на насрещните коли блестяха по възбуденото и кратко лице, тя жестикулираше развълнувано. Той Продължава още по-активно да развива антифашистката политика на Рузвелт. И така Германия се страхува да окаже помощ на Япония през 1941. Немците не изпълняват двустранната спогодба за взаимопомощ. Ясно ли ти е? Тя се завъртя на седалката и го сграбчи развълнувано за рамото. А след това Германия и Япония губят войната. Уинда Матсън се разсмя. Рита го погледна, търсейки нещо в лицето му, не знаеше точно какво, пък и без това трябваше да внимава какво става на пътя, и след това добави, не смешно. Наистина можеше да стане така. И тогава Съединените щати щяха да премажат Япония. Как? Прекъсна я той. Всичко описано там, тя помълча и продължи. В руманизирана форма. А и няма как иначе. Ако не е интересно хората, просто няма да го прочетат. Има и човешки проблеми. Например, двама млади хора. Момчето постъпва в американската армия. А момичето? Този президент Тагуел е наистина много умен. Той разбира какво възнамерява да сторят японците. Тя побърза да го спокои. Няма нищо лошо в това, че говорим за тази книга. Японците позволиха да се продава по крайбрежието. Някъде четох, че много от тях си я купуват. Популярна е дори на японските острови. Доста се говори за нея, добре де, прекъсна Еуинда Мадсен. Какво се казва там за Пърл Харбър? Президентът Тагуел е бил достатъчно предвидлив да изведе всички кораби навътре в морето. И така американския флот се спасява от унищожение. Разбирам. В Пърл Харбър просто нищо не се случва. А така разбира се има, но потопяват само няколко лодки. Искакалци земята какво? Искакалци земята покриха. Това е цитат от Библията. А Япония губи войната само защото го няма разгрома при Пърл Харбър? Виж какво! Япония щеше да спечели така или иначе. Дори и без твоя Пърл Харбър. Американският флот, в тази книга, им попречва да завземат Филипините и Австралия. Така или иначе щяха да ги вземат, техният флот винаги е превъзхождал нашия. Познавам доста добре японците и от край време съм смятал, че са предопределени да се разпореждат в Тихия океан. Звездата на САЩ залезе още след Първата световна война. Всички страни-участници в съюзническия блок бяха разорени морално и материално. Но момичето продължи с някаква сляпа упоритост, ако германците не бяха. Завзели малта, Черчил щеше да запази силите си и да доведе Британия до победа. Как? Къде? В Северна Африка Черчил можеше да разбие армията на Ромел. Уинда Матсън презрително изпрах тя. Веднъж разбили армията на Ромел, англичаните биха могли да прехвърлят войските си през Турция, за да се присъединят към остатъците от руската армия, в книгата англичаните и руснаците успяват да спрат немското настъпление край някакъв град на Волга. Никога не бяха чувала за този град, но той наистина съществува, намерих го на картата. Как се казва? Сталинград. Именно там англичаните извършват поврат във войната. В книгата Ромел не успява да се свърже с армията на Фон Полус, която идва от Русия. Германците губят позициите си в Близкия изток, където е така необходимия им нефт, но успяват да завладеят Индия, нито пък, както стана в действителност, да прокарат коридор през Азия до японците. А след това няма армия на този свят, която да разгроми Ервин Румел отсече Уинда Уиндамадсън. Следователно, нито едно от тези събития, дето си е измислил този драскач, не са възможни. Колкото и героична да е била отбраната на този Сталинград, едва ли би могла да промени хода на войната, най-много да забави на умолимото? Виж какво! Аз съм се срещал с Ромел. В Ню йорк бях там по работа през 1948, същност, зърнал го бе само за миг от разстояние, на един прием в Белия дом. Тогава Ромел все още беше военен министр на Съединените щати. Какъв човек? Какво достоинство? Каква осанка? Така, че знам добре за кого говоря, завърши той. Най-страшното беше, спомни си Рита, когато освободиха генерал Ромел от поста му и на негово място дойде този ужасен ламерс. Именно тогава се почнаха тези убийства и концентрационни лагери. Имаше ги и по времето, когато Ромел беше военен министър. Но тя размаха ръка, тогава не беше легално. Вършеха го потайно главорезите от СС. Но Ромел не беше като тях, приличаше ми по-скоро на някой от старите просаци. В него имаше нещо сурово, нека да ти кажа кой свърши най-добра работа в САЩ, прекъсна Еуинда Мадсън. Алберт Шпеер Нито Ромел, нито организация ТОТ можаха да направят толкова много. Шпеер беше най-добрият партиогеносе, от всички, които ни изпрати Берлин. Единствено благодарение на него. Хората отново получиха работа. Заработиха фабрики, заводи. Какво ли не бих дал и тук да стане така? А какво е сега, навсякъде конкуренция, непрестанно се настъпваме по мазулите и никаква печалба? Няма нещо поглупаво от идеята за економическо съревнование. И един ден не бих могла да преживея в техните работнически лагери, поклати главарите. Една моя приятелка живя известно време там. Цензурираха дори писмата и кратко. Нищо не можа да ми каже, докато не се върна тук. Вдигали се ги в шест сутринта смършува музика. И с това се привиква. За това пък живееш в чисти стаи, ядеш свясна храна и ти осигурена медицинска помощ. Какво повече искаш? Бира сейца. Голямата немска кола продължаваше да се носи в прохладната нощ на Сан-Франциско. Мистер Тагоми седеше на пода със свити под себе си крака. В ръката си държеше малка купичка с ароматен чай, като подухваше от време на време парата и се усмихваше на своя гост, мистер Бейнс. «Имате чудесно разположение, похвали го Мистър Бейнс. Тук, на Тихоокеанския бряг се усеща някакъв покой». Толкова е различно от откъдето идвам. Той избягна да уточни. Бог говори с човека чрез знаците на пробуждащия, промърмори замислено тъгуми. Моля. О, извинете. Оракулът. Случайна корова реакция. Асоциация, помисли си Бенс. Това е изразът, който има предвид. Той се усмихна на себе си. Ние сме абсурдни за европейца. Продължи таго ми, защото живеем според една книга, която е на 5000 години. Задаваме и кратко разни въпроси, сякаш е живо същество. Тя действително е жива. Като християнската Библия. На света има много живи книги. Това не е метафора. Книгата наистина може да има душа. Разбирате ли ме? Той потърси потвърждение в лицето на Бенс. Като внимателно подбираше всяка своя дума, Бейнс отвърна, аз не съм толкова добре запознат с религията. Не е в моя кръг от интереси. Предпочитам да се придържам към теми, по които съм компетентен. Всъщност, нямаше и най-малка представа за какво говори тагу ми. Сигурно съм уморен, помисли си Бейнс. Всичко, което се случи днес, е толкова странно. Едновременно комично и трагично. Каква е тази книга с 5000 годишни история? Ами часовникът с Мики Маус? Мистър Тъгуми, коленичил пред мен с купичка чай в ръка и огромната. Бизонска глава, която виси на стената от среща, едновременно страшна и грозна. Каква е тази глава? Попита ненадейно той. Това, обясни мистър Тъгуми, не е нищо повече от животното което изхрамвало местните аборигени в отдавно от минали времена. Разбирам. Ако желаете, бих могъл да ви демонстрирам изкуството наречено лов на бизони. Мистър ми остави купичката на ниската масичка и се изправи. Носеше купринено кимоно, дълги чорапи и бял колан. Ето ме на борда на железния кон. Той приклекна. Скута, моята вярна пушка, Уинчестър образец 1866, от колекцията, той хвърли изпитателен поглед на мистер Бейнс. Изглежда сте съсипан от пътуването, сър. Така индианците са наричали първите американски влакове Бел-Прев. Опасявам се, че сте прав, Кимна Бейнс. Май ми дойде множко. Пък и проблемите, които предстои да решаваме, има и други проблеми, помисли си той. Главата го болеше. Интересно дали тук, по тихоокеанската част, се намират чудесните обезболяващи таблетки на Ига Фарбен? Привикнал бе да ги взима редовно, откакто получи синузит. Всички трябва да вярваме в нещо, рече мистър Тагуми. Не ни е дадено да знаем всички отговори. Нито да гледаме в бъдещето без чужда помощ. Мистър Бейнски Мна. Може би жена ми ще ви предложи нещо подходящо за главата, речета гуми, като видя, че си сваля очилата и разтърква чело. Пренапрегнали сте очните мускули. Извинете ме, той стана и излезе от стаята. Единственото, което искам, е да поспя, мислеше си Бейнс. Само една нощ. Или може би не ми е посилите работата, с която се захванах? Не е ли твърде рано да се огъвам пред трудностите? Когато мистър Тагоми влезе в стаята с чаша вода и някаква таблетка в ръка, Бейнс му каза, наистина е време да ви кажа лека нощ и да се върна в хотела. Но преди това бих искал да ви задам един въпрос. А срещата можем да продължим и утре. Уведомен ли сте, че към нашите разговори ще се присъедини и трета страна? Замик на лицето на Тагоми се изписи изненада, но той успя да се овладее и да си придаде предишното невъзмутимо изражение. Нищо подобно не бе ми съобщавано. За мен, естествено, това е интересно. От японските острови. Ах, възкликна мистър Тагуми. Но този път изненадата бе умело прикрита. Възрастен, пенсиониран бизнесмен, продължи мистер Бейнс. Който пристига с кораб. Тръгнал е преди близо две седмици. Има предубеждение против пътуването със самолет. Предрасъдъците на старите чудаци, коментира мистър Тагуми. Той е добре ориентиран в пазара на японските острови. Ще може да ни даде необходимата информация. Идва тук и за да си почине. Не смятам, че е чак толкова важно. Но все пак ще помогне в бъдещите ни разговори. Да, съгласи се Тагуми, с негова помощ бихме могли да избегнем евентуалните грешки в пазарната политика, Особено на ряпонските острови. Не съм било дома близо две години. Ще ми дадете ли таблетката? Мистър Таго ми го погледне изненадано, после сведе поглед и осъзна, че все още държи чашата с вода и малкото хапче. Извинете ме. Доста е силно. Нарича се Заракайн. Произведено е от една фармацевтична фирма в област Китай. Той протегна ръка и добави, няма опасност от привикване. Този възрастен човек, продължи Бейнс, докато се готвеше да глътне таблетката, вероятно ще се свърже направо с вас чрез търговската мисия. Ще ви напиша името му, за да може вашите хора направо да го свържат с нас. Не съм се срещал лично с него, но доколкото ми е известно малко недочува и си пада ексцентрик. Надявам се, че с него ще бъдат вежливи, изглеждата го ми разбираше какво има предвид. Много обича рододендрони. Достатъчно е да подсигурите някой, с когото да си поговори за тях, докато уреждаме срещата. Той. Погълна таблетката, извади писалка и се наведе над бележника. Мистър Шинджиро Ятабе, го ми веднага щом получи бележката. След това я е прибра грижливо в портфела си. Една деликатна подробност за стареца. Той е почти на 80. Някой от идеите които се опитал да реализира в последните години на неговата кариера, не са били особено удачни. Разбирате ли ме? Той не е в изгодно материално положение, Ким на мистър Тагуми и разчита само на пенсията. Точно така. А тази пенсия е болезнено малка. Ето защо му се налага да се изкарва по нещо отгоре, с каквото може. В нарушение на някои досадни разпоредби, продължи мистър Тагуми. Правителството, с неговите устарели, бюрократични разбирания. Сега вече схващам ситуацията. Старецът получава стипендия за консултантските услуги при нас и не я декларира в пенсионния отдел. За това не бива да разкриваме неговата визита. Те знаят, че идва тук на почивка. Колко сте прозорлив, похвали го мистер Бейнс. Имали сме и друг път подобни случаи, отвърната гоми. В нашето общество проблемът с застаряващите хора все още не е решен, макар те да стават все повече, като последствие от усъвършенстването на медицината. От Китай се учим на уважение към възрастните. Германците обаче намират нашето традиционно неглижиране към старите за добродетел. Доколкото ми е известно, те нерядко премахват своите старци. Германците поклати глава Бейнс и потърка Чело. Дали най-сетна таблетката не беше подействала? Чувстваше се леко унесен. Като човек от Скандинавия, вие без съмнение често сте контактували с Ефестен Например, известно ми е, че сте се прехвърлили на сувалката в Темпелхолф. Вярно ли е, че наистина се отнасят с безразличие и дори отвращение към своите старци? Вие сте неутрален. Какво ще кажете по този въпрос? Не разбирам за какво говорите, отвърна Бейнс. Към възрастните, болните, слабите, немощните и безполезните във всичките им вариации. Каква полза от едно новородено, попитал веднъж един известен англосаксонски философ. Запазил съм тази мисъл в паметта си и неведнъж съм разсъждавал върху нея. И сър, този човек е бил прав, няма никаква полза. В най-общия смисъл... Мистър Бейнс промърмори нещо неясно подноси. Не е ли истина? Продължаваше тагоми, че нито един човек не бива да се превръща в инструмент на чужди желания. Той се наклони развълнувано напред, говореше все понеразбрано. Моля, запознайте ме с вашето неутрално скандинавско отношение. Не зная, отвърна объркано Бейнс. По време на войната, не спираше тагоми, бях назначен на служба в Шанхай? Област Китай. В Хонгтю, под наше управление бе поставено едно временно еврейско селище. За тяхно и наше облегчение ги държахме живи. Нацисткият посланик в Шенхай поиска от нас да извършим масов разстрел. Винаги ще помня отговора на моите началници. Това е в противоречие с нашите представи за хуманизма. Отказаха на искането, защото е варварско. Останах дълбоко впечатлен. Разбирам, кимна Мистер Бейнс. Нима се опитва да ме въвлече в откровен разговор, чудеше се той. Бдителността му се пробуди. От предишната умора не остана и следа. Евреите, продължи тагуми, винаги са били определени от нацистите като азиаци, непринадлежащи към бялата раса. Сър, подобно странно определение неведнъж е предизвиквало скрито или явно възмущение, както в правителствените среди. Така и сред целия японски народ. Не съм обсъждал този въпрос с онези граждани на Райха, с които съм имал честа да се срещна. Мистер Бейнс го прекъсна. Вижте, аз не съм германец. Така че не бих могъл да говоря от тяхно име, той стана и пое към вратата. Ще продължим разговора утре. Моля да бъда извинен. В момента не съм в състояние да мисля. В интерес на истината мислите му бяха поясни от всякога. Трябва да изляза от тук, рече си той. Този човек ме тласка твърде далеч. Простете, ако съм бил досаден с въпросите си, побърза да отговори мистър Тагуми. Моите глупави философски увлечения ме заслепиха пред този обикновен човешки факт. Моля, той извика нещо на японски и вратата се отвори. Един млад японец застана на Прага. Поклони се и ги погледна очеквателно. Моят шофьор, помисли си, Бейнс. Странен разговор. Нищо чудно моите донкихотовски изказвания в сувалката на Луфтханза да са стигнали до ушите на японците. Претонзи, как му беше името, Лодце. И сега ме опипват. Защо ми трябваше да говоря подобни неща? Съжалявам, но вече е късно. Хич не ме бива за тази работа. А може и да греша. В края на. Крайщата, нищо чудно един истински швед да се държи тъкмо по този начин с лоце. Всичко е наред. Няма място за притеснение, просто съм прекалено мнителен и недоверчив. Не мога да се избавя от някои професионални навици. Тук разговорите се водят много по-свободно. Час по-скоро трябва да привикна. Но всичко в него. Цялата му натура, дори плътта се бунтуваше против това. Отвори си устата, повтаряше си той. Кажи нещо. Каквото и да е някакво мнение. Трябва да го сториш, не можеш да си тръгнеш просто така. Може би са тласкани от някакъв безнадежден подсъзнателен архетип, каза Бейнс. Както го описва Вънг. Мистер Тагоми Кимна. Челса мънк. Разбирам. Двамата си стиснаха ръце. Ще ви телефонирам още утре. Завърши разговора мистер Бейнс. Лека нощ, сър, той се поклони и мистър Тагоми отвърна на поклона. Младият епонец пристъпи напред, усмихна се и произнесе нещо на непознат език. Какво? Погледна го изненадано Бейнс, който тък му се обличаше палтото. Позволи си да се обърне към вас на шведски, сър поясни мистер Тагуми. Младежът е страшно запален по вашата страна. Доскоро посещаваше вечерен курс в един филиал на Токийския университет, където четяха лекции за 30 годишната война. Негов любимец е шведският национален герой Гостав Адолф. Мистер Тагуми се усмихна с симпатия. Очевидно е, обаче, че опитите му да овладее толкова далечено от нашия език са били напразни. Изучавал е родния ви език с помощта на фонографски записи, които действително са възможно най-евтиното помагало за един беден студент, но както се вижда, не и най-доброто. Густав II 15941632, Крал на Швеция, участвал в 30-годишната война Бел Младият епонец, който изглежда, не разбираше нито дума английски се поклони и се усмихна повторно. Разбирам, Промърмори мистер Бейнс. Е, му успех. Не само той има проблеми шведския, помисли си той. Мили боже, ляпончето сигурно ще поиска да разговаряме на шведски навръщане към хотела. Език, който мистер Бейнс разбираше доста трудно. Същност само най-обикновени и често срещани изрази, но не и учени фрази от фонографски запис. Нищо няма да изкопче от мен, твърдо реши той. Макар, че сигурно ще продължи да се опитва. Изпуска ли се такъв случай, аз? Вероятно съм първият шведски турист, когато среща, мистер Бейнс, въздъхна мислено. Какво изпитание ще е това и за двамата? Шест, докато пазаруваше в ранната утрин, мисис Джулиана Фринг се наслаждаваше на ярките, но студени лъчи на слънцето. Тя пристъпваше без да бърза по тротуара. Стиснала във всяка ръка по една пълна чанта и от време на време се спираше пред витрините на магазините. Дали да не надникна в другерията, помисли си тя и влезе вътре. Часовете и кратко по джудо започваха едва след обед, до тогава имаше толкова много свободно време. Джулияна седна до ниската масичка, остави чантите на пода и се зае да разглежда списанията. Докато прелистваше новия брой на «Алайф» се натъкна на голяма статия с заглавие. Телевизията в Европа поглед в бъдещето. Отдолу имаше снимка на немско семейство, настанило се в Хола пред телевизора. Берлин вече разполага с ежедневна 4-часова телевизионна програма се говореше статията. Недалеч денят, в който телевизионни станции ще има във всички големи градове на Европа. Очаква се в началото на 70-те години подобна станция да бъде построена и в Нью-Йорк. На друга снимка електронни инженери от Райха помагаха на американски специалисти в разработването на Нюйоркската телепредавателна станция. Не беше проблем да се различат германците. Имаха гладко избръснати, уверени, енергични лица. Американците от своя страна не се отличаваха с нищо особено. Най-обикновени хора. Един от немските специалисти сочеше нещо с ръка, а американците следяха напрегнато онова, което им показваше. Сигурно дори зрението им е по-добро от нашето, стигна до извода Джулиана, след като разгледа внимателно снимката. И как иначе, нали са на наукосообразна диета вече близо 20 години. Толкова често ни повтарят, че умеят да виждат онова, което всички останали не могат. Навярно ядат много витамина. Интересно какво ли ще е да си седиш в хола, а пред погледът ти на маничкия си на екран да се редят картини от целия свят? Щом тези нацисти могат без проблем да отлетят за Марс и обратно, защо да не могат да ни построят и на нас такава станция? Аз, например, най-много бих се радвала на комедийните представления – Боб Хоуп или Дюран. Хиляди пъти по-интересно, отколкото да летиш до Марс. Впрочем, защо им трябва на немците телевизия и комедийни програми? След като нямат никакво чувство за хумор, Джулиана остави списанието и си справи. Вероятно за това премахнаха цялата развлекателна индустрия и избиха всички велики комедианти от преди войната. Защото били евреи. Чудя се как още не са сложили ръка на Боб Хоуп. Спаси го това, че навреме се измъкна в Канада. Там, казват, животът бил малко посвободен. Ама и този Хоуп си губива. Страхотен е! Каква беше последната му шега? Онази, в която Дьоринг си копуварим, нарежда да го преместят в околностите на вилата му, а след това възражда раното християнство, за да има с какво да се хранят любимите му лъвове. Желаете ли да купите списанието, Мис? Обърна се към нея с охреният продавач на магазина, като я разглеждаше неодобрително. Джулиана наведе глава с виновен вид и се насочи към вратата. Може би Дьоринг ще е новият тюрер, когато Бурман умре, мислеше си тя, докато крачеше по край лъскавите витрини. Изглежда толкова различен от останалите. Отдавна щеше да застане начало на Райха, ако не прекарваше толкова много време в прословутата си вила в алпите. Борман успя да се промъкне на поста само благодарение на това, че беше най-близо до Хитлер, когато старецът започна да сдава багажа. Дьоринг е единственият човек който заслужава да смени Хитлер дори само заради това, че по време на войната неговото храбро луфтва унищожи английските радарни станции, а след това направи напух и прах кралските ВВС. Ако не беше настоявал до край тогава, Хитлер щеше да хвърли целия въздушен флот в безсмислена бомбардировка на Лондон, както постъпи преди това с Роттердам. Но най-вероятният претендент за поста все пак си остава друг, а Ньобелс. Така поне смятат всички. Важното е да не допуснат да попадне в ръцете на този ужасен хайдрих. Той ще ни избие всички. Наистина е Луд. Ако питат мен, мислеше си тя, най-много ми допада Балдур фон Ширах. Той единствен от всички изглежда нормален. Но може би за това няма никакъв шанс. Тя зави и се заискачва по дървената стълба на старата къща, в която живееше. Когато влезе стаята си за Вариджа Синандела, така като го бе оставила, заспал по корем на леглото, гол, отпуснал двете си ръце в страни. Не е възможно, помисли си тя. Не. Трябва да е тук. Камионите тръгнаха. Нима ги е изпуснал. По всичко изглежда, че да. Едно се чудя, дали така е искал? Какъв странен мъж толкова активен? Не ме остави да спя през цялата нощ. Но сяка шумът му през цялото време беше някъде другаде. Без да се замисли, тя се зае по навик да прибира храната в стария разнебитен от употреба хладилник. А след това почисти масата. Може би защото го прави прекалено често, реши тя. Превърнало се е във втора природа, тялото му извършва движенията, както моето сега, докато подреждам масата и поставям чините в умивалника. Върши го без да се налага мозъчен контрол, като уния опити в училище, когато откъсвахме кръкът на жабата и той продължаваше да помръдва. Ей, повика го тя. Събуди се! Джо се размърда в леглото, похърквайки. Слушали предишната нощ шоуто на Боб Хоуп? Попита го Джулиана. Разказа един ужасно смешен виц, как някакъв немски майор интервюирал марсианци. Та не може ли да представят справка за своята расова принадлежност, както и родословно дърво, в което да се доказва, че родителите им са арийци. Ето защо майорът докладвал в Берлин, че Марс е населен от евреи, тя се върна стаята и завари Джо да се излежава на леглото. Високи не повече от метър из по две глави, нали знаеш как ги подкарва такива вицове бобхуп? Джо отвори очи и я погледна мълчаливо с немигащи очи. Мрачното. Покрито се два покарала брада лице, черните, изпълнени с болко очи. Джулиана замълча. Какво има? Осмели се най-сетне да попита. От какво се страхуваш? Не, помисли си тя. Франк беше този, който непрестанно се страхуваше. Но този просто не знам какво му е. Камионите заминаха, рече Джо и се надигна. И какво ще правиш сега? Тя приседна на единия край на леглото. Ще ги изчакам на връщане. Той няма да ме издаде на никого, знае, че и аз бих поступил така. Значи и преди ти се случвало. Джо предпочете да не отговаря. Значи наистина си искал да го направиш, помисли си тя. Сега вече те разбирам. Ами ако изберее друг маршрут, винаги пътува по шосе номер 50. Никога по 40. Веднъж като пътувал по 40 станала катастрофа, някакви коне изкочили на пътя и той се блъснал в тях. Това се случило с калистите планини. Той вдигна дрехите си от креслото и започна да се облича. На колко години си, Джо? 34. Значи сигурно си участвал във войната, не беше забелязала следи от рани, имаше доста хубаво, добре сложено тяло и дълги стройни крака. Джо видя, че го оглежда, намръщи се и се извърна. Не мога ли да гледам? Попита тя изненадано. Цяла нощ заедно, а сега това притеснение. Да не сме някакви насекоми, които толкова не могат да се гледат на дневна светлина, че се завират в стената? Той изръмжа нещо неразбрано и зашляпа бос и погащата камбанята. Това е моят дом, помисли си, Джулиана. Позволих ти да останеш тук. А ти не ми даваш дори да те гледам. Защо тогава ти трябваше да оставаш? Тя го последва в банята. Джутък му се готвеше да се избръсне. На ръката си имаше избледнялата туировка, буквата к. Какво е това? попита го тя. Жена ти Кони Корин. Кайро отвърна джу, като си миеше лицето. Какво е екзотично име? Помисли си Джулиана със завист. И след това се изчерви. Колко съм глупава само, рече тя. Разбира се, италианец, 34 годишен, от нацистката част на света, при това участвал във войната. На страната на уста. И се е бил в Кайро, всички немски и италиански ветерани сигурно имат такива за спомен от победата над британските и австралийски части под командването на генерал Гот. Тя се върна стаята и се зае да оправя леглото. Джубе подредил вещите си на нощното шкафче, дрехи и малка чантичка, дребни лични предмети. Между тях забеляза мъничка, облечена в кадиф екотийка. Вдигна я-я. и Отвори, изпълнена с любопитство. Наистина си се сражавал край Кайро, помисли си Джулиана, докато разглеждаше медала Железен кръст, втора степен. Който лежеше на дъното на котиката. На гърба беше гравирана датата на връчване 10 юни 1945. Едва ли всички са получили такива? Чудя се какво ли си направил, за да се отличиш, тогава си бил само на 17. Тъкмо, когато вадеше медала от котията, Джо се появи на вратата на банята. Тя изведнъж осъзна, че я гледа и подскочи от изненада. Но Джо не изглеждаше разгневен. Само го разглеждам. Никога не съм виждала подобен. Самият Ромел ли ти го връчи? Генерал Берлин. Ромел вече го бяха прехвърлили в Англия, гласът му беше спокоен. Но докато говореше, Джо машинално сви пръсти и ги прокара косата си като еровичкаше. Това изглежда себе превърнало в нервен тик. Ще ми разкажеш ли? Попита го Джулиана, като видя, че се връща отново в банята, за да приключи сбръснането. Докато се бръснаше и след това, докато взимаше горещ душ Джусинандела на кратко и кратко разказа за войната. Нищо от чутото не отговаряше на собствените и кратко представи. Когато двамата му по-големи братя заминали да участват в етиопската кампания, Джо, едва 13 годишен, постъпил в една фашистка организация в Милано, родния му град. По късно братята били зачислени в знаменитата противотанкова артилерийска батарея, под командването на майор Рикардо Парди и когато избухнала Втората световна война, Джунайсът не успял да се присъедини към тях. Командващ армията бил Грациани. Въоръжението, особено танковете им били в окаяно състояние. Англичаните ги гърмели като асфалтови панички. По време на битка неведнъж се налагало да подпират люковете на танковете с пясъчни чувалчета, за да не се отворят. Майор Парди обаче бил човек на реда, в батарията всичко лъщало. Именно неговата батария спряла отчаяната танкова контраатака на генерал Уейвъл през 43-та. Братята ти живили са още? Попита го Джулиана. И двамата братя загинали през 44-та. Одушени стел от британски командоси от отряда за диверсии в дълбоката пустиня, които оперирали в техния тил и станали особено фанатични в последната фаза на войната, когато вече било ясно, че съюзниците ще загубят. Какво е отношението ти към англичаните сега? Бих искал да постъпят с Англия така, както постъпиха с Африка, отвърна с равен глас Джо. Но тогава са минали 18 години, отвърна Джулиана. Знам, че англичаните са вършели ужасни неща през войната. И все пак, хората често говорят за това, как нацистите са постъпили с евреите, рече Джо. Но британците са много полоши. При битката за Лондон, той замълча за миг. Тези огнехвъргачки, които англичаните използваха с фосфор и нефт, видях, как изглеждат труповете на германските войници след това. Лодките бяха изгорени до основи. Няколко нефтопровода се отваряха под водата, морето изглеждаше обхванато от пламъци. Ами масираните атаки на британски бомбардировачи срещу беззащитните градове, в края на войната, когато Чърчил все още се надяваше, че ще успее да спре победното настъпление на германците. Да беше видяла какво бе останало от Хамбург и Есен, хайде да не говорим за това, прекъсна го Джулиана. Тя се върна в кухнята и се зае да приготвя бекон яйца. Ще ти направя закуска, рече тя, докато въртеше настройката на портативното радио, подарък от Франк за един рожден ден, в търсене на някоя лека музика. Ела да ти покажа нещо, повика е Джо. Приседнал на леглото, той бе разтворил малката чанта до себе си и държеше в ръка захабена от честа употреба книга. Усмихна и кратко се като влезе. Погледни. Знаеш ли какво се казва тук? Този човек... Той посочи книгата. Много е забавно. Седни, Джо протегна ръка и я е притегли до себе си. Искам да ти прочета нещо. Да предположим за миг, че те бяха спечелили. Как ще изглежда всичко тогава? Не е необходимо да си напрягаме мозъците, този човек го сторил вместо нас, Джо разтвори книгата и бавно запрелиства страниците. Британската империя ще управлява цяла Европа. Средиземно море също ще е под неин контрол. Италия и Германия са само жалки провинции. От Париж, та чак до Волга, Бобита, кралицата и онези смешни малки войничета с високи кожени кълпаци. Толкова лошо ли би било това? Попита с тих глас Джулиана. Чела ли си тази книга? Не, призна тя като надзърна да види корицата. Но доста бе чувала за нея. Изглежда почти всички наоколо я бяха прочели. Но Франк и аз, това е бившият ми съпруг, често сме си говорили какво ли би станало, ако... Съюзниците бяха спечелили войната. Джо изглежда не я чуваше, той беше вперил замислен замислен поглед в книгата. Името и кратко беше, изкакалци земята покриха. Знаеш ли как става така, че Англия побеждава? Тя поклати глава. Чувствайки нарастващото напрежение в мъжа до нея. Брадичката му бе започнала едва доловимо да, да трепери, той облиза устни и отново заби пръсти в косата си, и когато продължи, гласът му беше пресипнал. В книгата Италия изменя на уста, рече Джо. О! Възкликна тя. Италия минава на страната на съюзниците. Присъединява се към англосаксонските сили и разкрива, както той казва, слабините на Европа. Съвсем естествено е за него да мисли по този начин. Всички знаем за страхливите италиански войници, които си плюели на петите в мига, в който зарвали насреща си британските герои. Големи любители на винцето. Веселяци, които не са създадени да се бият. А този тук, Джо затвори книгата, обърна я и погледна корицата. А Бенсън: Не искам да го виня. Надръскала тези фантасмагории, въобразявайки си свят, в който ста е загубила. И как иначе, освен като Италия преда останалите? Гласът му потрепери. Дучето беше един клоун, това всички го знаем. Трябва да обърна байкона, тя изприпка към кухнята. Джоя последва, без да изпуска книгата и продължи, после идват американците. След като са разгромили джапанките. А след войната американците и британците си поделят света. Точно както в действителност постъпиха Германия и Япония. Германия, Япония и Италия, поправи го Джулиана. Той се втренчи в нея. Забрави Италия, повтори Джулиана, като го гледаше спокойно. Ето че и тия забрави, помисли си тя. Както всички останали. Малката империя в близкия изток. Новият оперетнокомичен Вели Крим. Тя поднесе на масата готовия бекон с лица, препечени филийки, мармалат и кафе. Джо се нахвърли лакомо на закуската. С какво ви хранеха в Северна Африка? Попита го, докато сядаше. Умре ли магарета, отвърна Джо. Това е ужасно. Джо се охили си скривена усмивка и добави. На италиански «Азино е морте». Консервите с телешко месо носеха инициалите «Ам». Германците ги наричаха «Алтърман», «Стар човек», той продължи да се тъпче. «Страшно ми се иска да прочета тази книга», помисли си Джулиана и протегна ръка към. Книгата, която Джо бе стиснал под мишница. «Дали ще остане толкова дълго, че да мога?» Книгата беше с омазнени корици, страниците бяха захабени. Четена от безброй шофьори на камиони, мислеше си тя, по време на дългия път. В тясната койка за седалката, късно през нощта. Обзалагам се, че четеш бавно, Джо. Баздържа, че седмици, а може би и месеци наред си заспивал над тази книга. Тя отвори на посуки книгата и за чете, и ето, че на стари години бе доживял така жадувания покой, владения, за които древните са мечтали, но не са могли да създадат кораби от Крим до Мадрид и една цяла и неделима империя, с един език, един паричен знак и под един флаг. Величествено се вее Юниян Джак от Изграв до Залеслънце, най-сетне се сбъднаха думите от химна Управлявай, Британия над моретата». Аз също нося със себе си навсякъде една книга. Същност не е точно книга, а Оракул, казва се, Ицзин, Франк ме запали по него и от тогава не мога да взема нито едно решение», без да поискам неговия мъдър съвет. Тя затвори корицата на «Искакалци земята покриха». Искаш ли да ти я покажа? Искаш ли да я използваш? Не, поклати глава Джо. Тя подпре брадичката си на скръстените на масата ръце, погледна го изпод вежди и рече. Запостоянно ли смяташ да останеш тук? Какво възнамеряваш да правиш? Да си затваряш очите пред презрението и обидите? Довърши мислено тя. Страхувам се, че някой ден наистина ще ме заразиш с твоята омраза към живота. И все пак в теб има нещо. Приличаш на някое дребно животно, беззъбо, но хитро. Джулияна плъзна поглед по мрачното му лице. Как можах да си въобразя, че си помлад от мен? Всъщност, това не е чак толкова далеч от истината. Ти си и винаги ще си останеш мълчоганът. Който боготвори своите възрастни братя, своят майор Парди и генерал Ромел и се задъхва от злостно желание да докопа и задуши някои британски томи. Дали наистина са удушили братята ти с телена примка? След войната много се говореше за тези зверства, показваха снимки, разкази на очевидци, тя потрепери. Но британските командоси бяха изправени пред седа и получиха заслужено наказание преди много години. Музиката по радиото Спря предаваха информационния бюлетин от Европа. Гласът постепенно отслабна и накрая едва се долавеше. След известна пауза настъпи тишина. После се разнесе друг ясен и силен глас, говорителят от Денвър. Тя протегна ръка да го изключи, но Джоя задържа. Новината за смъртта на канцлера Борман разтърси Германия, където доскоро всички бяха уверени. Двамата с Джо скочиха на крака. Всички радиостанции проустановиха своите предварително обявени програми и слушателите чуха печалния реквием: Хорс Лайт в изпълнение на мъжкия хор, Дас Райк приесе с бригадите, в памет на любимия партиогеносе. Малко по-късно на в Дрезден на партия и секретарят с началници на отдели в Сече Чрезенсти, Националната полицейска служба, която зае мястото на геста послед. Джо побърза да усили звука. Извършените от наскоро починалия рейхсъорър Химлер, Алберт Шпер и други промени в правителството, беше обявен двуседмичен официален траур и в този момент вече почти всички магазини и канцеларии са затворени. Все още няма съобщение за предстоящо събиране на рейхстага, редовния парламент на Третия рейх, който трябва да гласува – Хайдрих ще е, каза Джо. Бих предпочела да е онзи русокосият, ширах, отвърна тя. Божичко, най-сетно умря. Как мислиш, дали ширах има шансове? Не, отряза Джо. Може би сега ще избухне гражданска война. Предположи тя. Всички са вече толкова стари и Дюбел Си Дьоринг, старата гвардия на партията. А радиото продължаваше, който на почивка във вилата си край Бренер, това ще да е дебеланкото Херман, извика Джо. Зеви, че е потресен от тежката загуба, не само на непобедимия войник, патриот и верен водач на партията, но и на своя любим другар, комуто, както добре си спомняме, оказа поддръжка в трудните дни веднага сред края на войната, когато враждебни на бурман елементи протягаха нечисти ръце към властта. Джулиана изключи радиото. Омръзна ми да слушам тези дранканици, рече тя. Защо използват такива изрази? Говорят за тези ужасни убийци. Сякаш са хора, като те и мен. Те наистина са като нас, отвърна Джо. Той седна на масата и отново се да се храни. Ако бяхме на тяхно място, и ние щяхме да постъпим по същия начин. Те спасиха света от комунизма. Ако не беше Германия, сега щяхме да сме под властта на червените. А по-лошо от това няма. Само си говориш, прекъсна го Джулиана. Като уния по радиото. Дрън, дрън Живял съм под нацистско управление, поклати глава Джо. И добре знам какво е живял съм повече от 15 години. Това ли наричаш дръндрън? -дрън? Имам работническа карта от Организация ТОТ. Работех там от началото на 1947 първо ме изпратиха в Северна Африка, после в САЩ Слушай, той забода пръст в ребрата и кратко. В мене има нещо от италианския пътностроителен гений, Отмеценяха отмеце високо. Не се занимавах с насипване на асфалт или бъркане на бетон за отобъни, работех в проектантски отдал. Като инженер. Един ден при нас пристигна на инспекция самият доктор Тот. Натръгване ми каза, имаш златни ръце, момче. Това беше велик момент, Джулиана. Гордостта от труда, това не са само празни думи. Преди този случай нашата работа не се ползваше с кой знае какво уважение сред нацистите, дори и аз мислех така. Аристократи. Работническият фронт сложи край на всичко това. За пръв път погледнах с други очи на своите ръце, говореше бързо и развълнувано и италианският акцент взимаше връх. Смъка разбираше какво и кратко казва. Живеехме в гората, в планинската част на щата Нью-Йорк. Бяхме като едно голямо семейство. Пеехме песни. Марширувахме до работната площадка. Завладени от боен дух, но да строим, а не да рушим. Това бяха най-хубавите дни за всички нас. Издигахме на ново разрушеното през войната красиви, чисти и стройни редици от жилищни блокове, цял един нов Нью Йорк, със своя нов център, възстановявахме Балтимор. Всичко това вече е минало. На сцената се появиха големите картели от рода на Ньюджарси Круп, Зонен. Но това не са нацистите. Това си е просто дъхът на стара, могъща Европа. И чули най-лошото? Достопочтени нацисти като Ромел и Тот, хиляди пъти по-добри от продажни индустриалци от типа на Круп и неговите банкери, всички тези честни стари просаци трябвало да бъдат изпратени в газовите камери. Всички тези хора на честа. Така е. Мислеше си, Джулиана, на всеки му идва редът. И на твоите идоли, Ромел и Тот, които изпълниха ролята си в историята и дори през 49-та прокараха закон за мнистия на евреите. А след това, с Богом Тот, с Богом Ромел, не сте ни нужни повече. Да не мислиш, че не знам какво е да живееш при нацистите? Мислеше си, Джулиана. Колко пъти съм го чувала от Франк? Не е необходимо точно ти да ми разказва за... Това. Мъжът ми беше евреин. Тоест, той е еврейн. Знам, че доктор Тод беше един от малкото благородни хора на този свят. Знам, че всичко, което искаше, е да осигури работа за всеки. Искаше честен, уважаван труд за милионната армия от отчаяни американски мъже и жени, които търсиха своето място сред руините на войната. Знам че искаше да изгради здравноосигурителни мрежи и ваканционни селища и свясно жилище за всеки, независимо от расовата принадлежност. Той беше строител, а не мислител, и в повечето случаи успяваше да постигне замисленото. Но! От известно време нещо се въртеше в главата и кратко. Джо каза Джулиана с решителен глас, тази книга «Скакалците, не ли забранена на източния бряг?» Той кимна. Как тогава си я прочел? Тук нещо я притесняваше. По тези места не разстрелват ли все още хората, за четене на забранени, зависи в коля социална група си и каква превръзка носиш на ръката. Значи така. Славяните, поляците, поерториканците отново са сред тези, които са ограничени във възможността да четат, да се развиват. За англосаксонците положението е далеч по-добро, децата им ходят на училище. Могат да посещават музеи, концерти и библиотеки. Но и така да е достъпът до скакалецът непросто ограничен, тази книга сигурно забранена и то за всички. Прочетоха в туалетната, рече Джо. Криеха под възглавницата. Всъщност, прочетоха именно защото беше забранена. Ти си много смел, каза тя. Подиграваш ли се? Той я погледна с недоверие. Не. Джусо спокои. Лесно ви е на вас тук, живеете си спокойно, без напрежение, без проблеми, без притеснения. Далеч от стремния поток на събитията, забравени останки от миналото. Така ли е? Очите му я гледаха присмехулно. Този цинизъм, отвърна тя, рано или късно ще убие всичко в теб. Един по един са отнели идолите ти и сега няма на кого да отдадеш любовта си. Тя му подаде ви лицата. Еш. Иначе скоро ще забравиш как го правят хората. Джо Кимна на дъвчейки, посочи към книгата и рече, на гърба на корицата пише, че този абенсън живеел някъде наблизо. Вчаяне. Гледа на света от високо, в уютната си къщичка. Прочети какво пише, прочети го на глас. Тя обърна книгата и зачете написаното. Бивш военен. През Втората световна война е служил като сержант. Морската пехота на САЩ те в Англия, придвобой с немски танк Тигър. Пишет още, че мястото, където живее и твори, приличало на крепост, натъпкана с всевъзможни оръжия, тя остави книгата и се обърна към него. Освен това, тук не го пише, но от някъде съм чувала, че бил параноичен, оградил със бодлива тел, по която тече ток, мястото било някъде високо в планината. Трудно достъпно. Може би е прав, рече Джо, да живее по такъв начин, след като е написал тази книга. Не една или две важни клечки от партията са подскачали гневно, докато се я чели. И преди е живял така, преди да напише книгата. Наричат къщата му, тя погледна корицата, високият замък. Това и кратко е прозвището. Е, поне няма опасност да го спипат, каза Джо. Винаги е на штрек. Умно. Доста смелост е необходима за да напишеш такава книга, отбеляза Джулиана. Ако ста беше загубила войната, можехме да си говорим и пишем каквото си поискаме, както бяхме свикнали порано. Страната ни щеше да е единна и неделима, с демократично правителство и всички щяхме да сме равни. За ней не изненада Джокимна в знак на съгласие. Не мога да те разбера, очуди се тя. В какво всъщност вярваш? Какво искаш от живота? Защищаваш тези чудовища, тези нагодници, които избиваха евреи, а сега, завладяна от отчаяние тя внезапно протегна ръка, сграбче го за ухото и се изправи, увличайки го със себе си. Двамата стояха един срещу друг мълчаливо. Остави ме поне да си довърша закуската, която ми приготви, каза най на края, Джо. Не искаш ли да ми кажеш? Не искаш ли да говориш с мен? Знаеш много добре какво имам предвид, но въпреки това се преструваш, че нищо не разбираш и продължаваш да се тъпчеш, тя пусна ухото му, което вече беше почервеняло. Празни приказки презрително изсъска Джо. Без никакъв смисъл. Като одеве по радиото, нали ти го каза? Знаеш ли как са наричали кафявите ризи хората, които много философстват? Еркулов. Ейце глави. Защото техните големи и кухи глави се покали много лесно при уличните схватки. Ако и мен ме смяташ за такава, поде, Джулиана, защо не опиташ? И защо остана тук? Тя се вцепени. Замиклицето лицето му беше озерено от зловеща светлина. По-добре никога да не бях го пускала вкъщи, помисли Джулиана. Сега вече е късно. Не мога да се отърва от... Него, прекалено силен е за мен. Нещо ужасно става тук. И той идва от него. Като че ли не без моята помощ. Какво ти става? Той протегна ръка, докосна я под брадичката, след това плъзна пръсти по рамото и кратко. Какви са тези настроения? Кажи какво те мъчи, ще ти помогна да се пребориш с него. Токови ще излязло прозвището Психоаналитика на евреите, тя се усмихна вяло. Да не искаш да свършиш в газова камера? Страхуваш се от мъжете? Вярно ли е? Не знам. Още с нощи го разбрах. Само защото аз той замълча за миг. Защото си направих труда да обърна внимание на желанията ти. Защото си спал с много момичета, рече Джулиана. Това искаше да кажеш. Сигурен съм, че съм прав. Чуй ме. Джулиана, никога не ще ти причиня болка. Кълна се в майка си, давам ти честна дума. Ще бъда много внимателен, ще ти дам всичко, каквото поискаш. С мен ще се чувстваш поспокойна, поуверена. До сега просто не си имала късмет. Тя кимна, по-успокоено. Но все още се чувстваше малко тъжна, макар да не знаеше защо. Преди началото на работния си ден... Мистър Нобусеке Тагоми отдели няколко минути, за да се осамоти. Той седна в офиса си, в сградата на Нипон Таймс, и се отдаде на съзърцание. Преди да излезе тази сутрин от къщи, мистър Тагоми се запозна подробно с доклада на Ито, относно Бейнс. За младия студент нямаше никакво съмнение, Мистер Бейнс не беше швед. Най-вероятно, мистър Бейнс беше от немска националност. Впрочем, нито в търговската мисия, нито в токука ряпонската тайна полиция, не хранеха иллюзия относно способностите на ито по немски язик. Този глупак може и да е развалил всичко, мислеше си тагоми. Това ми прилича на необмислен ентусиазъм, примесен с романтични помисли. Забравил е, че основното правило шпионажа е винаги да си отваряш очите на четири. Както и да е... До началото на разговора с мистер Бейнс и възрастният господин от японските остави остава съвсем, независимо от каква националност е споменатият мистер Бейнс. Що се отнася до мнението на мистер Тагоми, той определено харесваше този човек. Без съмнение, реши той, умението да се харесваше жизнено необходимо за всеки човек във висшите кръгове, като самия него, например. Приятният човек се познава от пръв поглед. Интуиция. Извън всякакви церемонии. И на обращения. Сграбчвате право за сърцето. Сърцето затворено между двете ин линии на черната страст. Притиснато понякога, но въпреки това, дори тогава в средата му мъждука светлината на Ян харесвам го, повтори мистър Тагуми. Германец или швед, няма значение. Надявам се за ръка и над да е помогнал срещу главобола му. Да не забравя да го попитам още, щом се срещнем. Край на дискусиите, той разтърси глава. Сега е мигът за вътрешната истина. Мигът на прозрението. От миниатюрния говорител се разна гласът на мистър Рамзи. Сър, току-що получихме важни новини от пресотдела. Рейхканцлерът Мартин Бурман е починал. Мистер Рамзи млъкна. Настъпи тишина. Налага се да отменя днешната среща, помисли си мистър Тагуми. Той стана от бюрото и направи няколко бързи крачки с офиса. Да видим какво следва. Бърза, съболезнователна телеграма до рейх консула. Дълбоко съм опечален и тъна. Всички японци застават редом с немския народ в този тъжен миг. След това. Трябва да съм готов за нареждания от Токио съобразно новата обстановка. Той натисна бутона на интеркума и каза: Мистър Рамзи, бъдете добър да осигурите непрекъсната връзка с Токио. Кажете на момичетата от свързочния отдел: Нека бъдат на штрек. Не бива да пропускаме нито едно важно съобщение. Да, сър, кимна Рамзи. Ще бъда в офиса си. Осуетете всички належещи дела. Дайте гръб на всеки всички клиенти, чието бизнес не е неотложен. Сър, Ръцете ми трябва да са свободни случай, че се наложи внезапна активност. Да, сър. Половин час по-късно пристигна първото съобщение, изпратено от най-висшия чиновник на имперското правителство по западния бряг, почитаемият барон Лб Кайле Маколе, японският посланик в Тихоокеанските съединени щати. Външното министерство свикваше извънредна сесия в сградата на посолството на улица и всяка една от търговските мисии трябваше да изпрати свой официален представител от възможно най-висок ранг. В случая това означаваше самият мистър Тагуми. Нямаше време дори да се преоблече. Мистер Тагуми се отправи с бърза крачка към експресния сансьор, спусна се на партера и само след миг пътуваше със своята служебна кола, черен, кадилък модел 1940, управляван от униформен китайски шофьор. Пред сградата на. Посолството вече бяха паркирали над 10 автомобила на други важни особи. Познати, смътно познати и съвсем непознати висши сановници и местни величия бързаха към входа. Шофьорът отвори вратата и мистър Тагоми се измъкна с подобаващо достоинство, като притискаше към себе си кофарчето, празно, защото не се налагаше да носи никакви важни документи, но необходимо, за да не прилича на незначителен зрител. Той забърза нагоре по стълбите с осанката на човек, който играе жизнено вожна роля в настоящите събития, макар в действителност да нямаше и най-малка представа за целта на срещата. В приемната вече се бяха оформили първите развълнувани групички, които обсъждаха шепнешком новината. Мистър Тагоми се спря пред няколко познати лица, като кимаше и ги поглеждаше със замислен изражения. Най-сетне на вратата се появи пратеник на посланика и ги покани да го последват в голямата зала. Вътре, стройни редици от кресла с сгаваеми седалки. Всички влязоха и насядаха в пълна тишина, ако се изключат епизодични покашляния. Разговорите бяха се кнали. Към катедрата се отправи важен господин с папка документи в ръка. Ако се съдеше по лампазите, пратеник на външното министерство. И залата се разнесе тревожен шепот. Господа, произнесе пратеникът на външното министерство с нетърпящ възражение глас. Всички погледи се отправиха към него. Както вече знаете, съобщението за смъртта на Рейхканцлера бе потвърдено в официално изявление на Берлин. Тази среща която, мога да ви уверя, ще е съвсем кратка и скоро ще можете да се върнете по работните си места, има за цел да ви осведоми за нашите наблюдения върху различните съперничещи си фракции в днешния германски политически живот, които в най-скоро време ще излязат на политическата сцена, за да предявят претенции към увакантеното от Хербурман място. И така, на кратко първенците. Пръв сред тях е Херман Дьоринг. Да си припомним най-важните подробности за него. Дебаланкото, наричан така заради охраненото си тяло, прославе нас от Въздушния флот през Първата световна война, основател на гестапо, заемал отговорни постове в пруското правителство. Един от най безмилостните нацисти, по време на укрепване партийната власт, макар пробудилият се в последно време е жив интерес към. Луксозният живот да му придава измамния облик на добродушен голайджия. Нашето правителство съветва да не се поддаваме на тази иллюзия. Този човек, за който в определени среди се смята, че е болнав, слаб и следователно безопасен, в определена степен напомня древноримските цезари, чиято мощ растяла, а не намалявала с напредване на възрастта. Една от най-разпространените снимки го представя като облечен в пищен леопардов халат субект, на фона на античен замък. Богато украсен с екзотични ловни трофеи и редки произведения на изкуството. Твърди се, че през войната цели влакови композиции пътували към замъка му, натоварени са заграбени скъпоценности. Нашето заключение е, че този човек съсредоточава в себе си огромна власт, която е напълно в състояние да контролира. За разлика от покойния химлер, който водеше аскетичен живот, Дюринг е човек отдаден на собствените си страсти, човек, който използва политическата власт единствено и изцяло за лично благодателствоване. Духовно беден, дори простовът, но иначе природно интелигентен, той вероятно е най-хитрият от всички нацистки водачи. Основен мотив – извисяване на собственото величие в духа на древните императори. Следващият – Хер и Кратко Джобълс. На младини преболедувал от полиомиелит. Католик. Брилянтен оратор, писател, притежава гъвка фанатичен ум, духовит, изтънчен, с разнообразни интереси. Любител на нежния пол. Елегантен. Образован. Много способен. Невероятно издръжлив. Казват, че никога не почивал. Уважаван от всички. Уме е да очарова, но сред нацистите се е прославил най-вече с бесния си фанатизъм. Идеологическа ориентация, смесица от средновековна язуичтина и постромантичен немски нихилизъм. Някой го преценяват като единствения интелектуалец във висшите кръгове на партията. На младини мечтаял да стане актьор. Ограничен кръг от приятели. Подчинените му не го обичат, но той се смята за виш продукт на европейската култура. Движещ мотив в живота вероятно е властта в най-чистия и кратко вид. Възгледи за държавното устройство в стила на класическата пруска държава. Хер Хайдрих, чиновникът от външното министерство замълча за миг и плъзна поглед по редовете. След това продължи. На възраст, много помлат от горе изложените, участник в революцията от 1932 година блестяща кариера в СС, до пост първи заместник на Химлер. Вероятно е играл важна роля в неизяснените обстоятелства около мистериозната смърт на Химлер през 1948. Известно е, че лично е елиминирал съперниците си в полицейски апарат Ейхман и Шеленберг. Говори се, че много хора в партията се страхуват от него. Отговорен за репресиите срещу офицери от Вермахта след историческите стълкновения между полицията и армията които доведоха до реорганизации в държавния апарат и до победа на Седапе. Близък съратник на Маборман. Възпитаник на елитна система за подготовка на СС кадри. Характеризират го като духовно беден. Неясни движещи мотиви. Възможно е да гледа на обществото като на арена от непрестанни борби. Има необяснима привързаност към техниката. Избягва да взема участие в идеологически диспути. В заключение, вероятно с най-модерни възгледи, от така наречения прагматичен период, примесени с присъщите на европейското общество иллюзии като вяра в Бога и тъна. Нашите специалисти се затрудниха при анализа на неговия психологически контур, ето защо този човек до някъде се остава една загадка. Независимо от това, трябва да се отбележи известна приближеност на неговия душевен мир. С патологично нестабилните състояния при шизофрения. Мистер таго ми почувства, че му призлява. Бълдур фон Ширах. Бивш водач на Хитлеровата младежка организация. Идеалист. Привлекателен външен вид, комбиниран с малък политически опит и известна некомпетентност, Искрено вярващ в идеите на партията. Собствено лично ръководил проекта по пресушаване на Средиземно море и разширяване на обработваемата територия. Противник на провежданата през 50-те кампания по масово изтребване на славяните в юго-источна Европа. По негово предложение е разработен проект за разполагане на оцелелите в определени затворени региони от типа на индианските резервати. Водил на успешна борба срещу умъртвяването на хора при медицински експерименти. Доктор Зайсинкварт Порождение австриец от австрийското нацистко движение по настоящем завежда колониалната политика. Вероятно най човек на цялата територия на Райха. Основна причина – безогледно провеждани репресии срещу всички възможни съперници в кариерата. Работил в тясно сътрудничество с Розенберг по някои от най-реакционните фидологическо отношение проекти, като например стерилизацията на руското население, Оцеляло след окончателното преустановяване на масовото изтребване. Без да е потвърдено с факти, смята се, че той е инициатурат на решението да се предизвика ядрено бедствие в Африка след на успеха на колониалната политика по отношение на негърското население в този район. Вероятно най-близък по темперамент до първия кюрер, а Хитлер. Чиновникът от външното министерство проустанови своето сухо, безчувствено четене. Струва ми се че ще полудея, помисли си мистър Тагоми. Трябва да изляза от тук, ще получа удар. Всеки миг тялото ми ще се свие в болезнен спазъм, изхвърлейки навън всичко ненужно и чуждо и след това ще се отпусне безжизнено. Той се изправи несигурно на крака и се запровира между столовете към изхода. Почти не виждаше къде стъпва. Единствената му мисъл бе час поскоро да се добере до туалетната. С последни сили се затича. Няколко глави се обърнаха след него. Видяха го. Какво унижение! Да ти стане лошо на важно съвещание. Да изгубиш лице. Мистър Тагоми се втурна през отворената от нечия услужлива ръка врата. И само след миг паниката. Изчезна. Погледът му се избистри, виждаше съвсем ясно всичко наоколо. Подът, стените, всичко си застана на своето място. Световъртеж, мислеше си той. Най-вероятно имам проблеми със средното ухо. Или диенцефалуна, обажда се това наследство от далечните предци. Преходно органично нарушение. Най-важното сега е да се успокои. Да възвърне реалната представа за света. На какво да се опре? Религия. Той затвори очи и се помъчи да си представи изпълнените с вътрешно спокойствие стъпки на танца гавот. Пристъпване, завъртане, пристъпване, чудесно се справете. Напълно в стила на танца. Мъничко късче от познатия свят. Гондолиерите. Гънса, великолепна балетна школа, така както ги видя по време на първото им турне след войната. Ах, този малък, малък свят. Старинен френски дворцов танц. Бел прев. Сър, мога ли да ви помогна с нещо? Един чиновник от посолството бе застанал зад него. Вече съм по-добре, поклони се в отговор мистър Тагуми. Лицето на другия безпокойно, леко загрижено. Никакъв намек за подигравка. А може би другите ми се присмиват? Помисли си, Тагуми. Дълбоко в себе си. Ето го злото. Солидно, като бетон. Навсякъде, където се обърнеш. Не мога да повярвам. Мироглед на едно цяло общество. Той пое безцелно изприемната, душите му достигаше шумът от улицата, примесен с равния глас на говорителя от външното министерство, който продължаваше да чете сводката. Цялата наша религия е погрешна. Но какво мога да направя аз? Питаше се той. Приближи се към входната врата на посолството, един от служителите побърза да отвори и мистърта го ми заслиза по стълбите. Отпред имаше паркирани коли. И неговата собствена. Шофьорите застинали в очакване. То е нещо неразривно свързано с нас. Съсвета. То си излива ежедневно върху ни, просмуква се в телата ни, в нашите умове, сърца, в паважа под краката ни. Защо? Ние сме като слепи къртици. Лазим дълбоко под земята, разчитайки единствено на носовете си. Нищо не знаем. Единствено аз го чувствам, но няма къде да отида. И продължавам гонен от страха. Продължавам да бягам. Колко жалко! Присмивайте ми се, мислеше си той, докато крачеше към колата под любопитните погледи на шофьорите. Забравих си кофарчето. Сети си се изведнъж Тагуми. Остана до креслото. Всички. Погледи бяха вперени в него, докато кимаше на шофьора. Вратата беше отворена мигновено, Тагуми се провря на седалката. Да ме закара в болницата, помисли си той. Не, по-добре в офиса. Нипон Таймс каза на глас мистър Тагуми. Карай бавно. Той загледа града. Колите, магазините, високите, модерни сгради. Хората. Мъже и жени, всеки бързащ по работа. Веднага, щом пристигна в офиса, тъго ми поръча на мистър Рамзи да се свърже с една от останалите търговски мисии, отговаряща за рододобива и да оговори среща с техния официален представител в посолството, след като приключи сесията. Телефонът иззвъня в ранния следобед. Предполагам, видяхте, че се почувствах зле по време на срещата. Обясни на своя колега мистер Тагуми. Уверен съм, че прибързаното ми напускане не останало незабелязано от останалите. Нищо не съм видял, отвърна представителят на мисията по Рододобив. Едва когато приключи срещата забелязах, че ви няма и се зачудих какво ли станало с вас. Колко сте тактичен, отвърна с хладен глас мистер Тагуми. Ни най-малко Сигурен съм, че и останалите са били погълнати от лекцията на чиновника от Външното министерство, за да обърнат внимание на подобна дреболия. Що се отнася до онова, което сте пропуснали, и слушахте ли онази част, в която ставаше дума за перспективите на отделните претенденти в предстоящата борба? Слушах до там, където стана дума за доктор Зайсинквард. След това, говорителят се спря на економическата ситуация страната. По мнение на нашето правителство, опитите на Германия да поруби цялата популация на Източна Европа и Северна Азия, плюс изтребването на интелектуалците, буржуазните елементи и патриотичната младеж по места, ще доведе до економическа катастрофа. До този момент само изключителните постижения на немската наука и индустрия спасяват страната от крах. Магията на оръжието, както се казва. Да, съгласи се мистер Тагуми докато си наливаше в чашата горещ чай. Също както в първите трудни години на войната, когато се крепяха единствено на техните вълшебни бомби ФО-1 и ФО-2 и техните реактивни самолети. Прочутата немска техническа мисъл съгласи се неговият събеседник. Основното, което все още им помага да се държат, е опитът им в Приложението на атомна енергия както и успехите им в пилотираните полети до Марс и Венера. Тук обаче беше подчертано, че независимо от огромното значение на подобно постижение за човешкия прогрес, само по себе си до момента то няма економически ефект. Но въпреки това германците не се отказват, каза мистер Тагуми. По този въпрос нашите прогнози са доста песимистични. Според лектора, повечето високопоставени нацисти не си дават ясна и откровена преценка за економическото състояние на страната. С подобно поведение, те дават допълнителен тласък на тенденциите към засилване на финансовия авантюризъм, намаляване на възможността за прогнозиране и като последствие всичко това ще доведе до обща дестабилизация. В началото бе периодът на маниякален ентусиазъм, след това периода на страха, после на отчаяните партийни решения. С други думи, Лекторът смята, че тази тенденция неминуемо ще изведе върха най-безотговорните и безжалосни групировки. Мистър Тагоми Кимна Следователно, логично да се предположи, че от възможните избори ще бъде направен най-лошият. В предстоящата битка най-вероятно ще загубят трезвите и изпълнени с чувство за отговорност елементи. И кои според него са най-лошите? Попита мистер Тагуми. Р. Хайдрих Доктор Зесингварт Х. Джоринг Такова е мнението на имперското правителство. А най-добрите? Вероятно бафон Ширах и доктор Дьобелс. По този въпрос той не беше многословен. Нещо друго? Каза ни, че в този момент повече от всякога трябва да вярваме в нашия император и в правителството че трябва да гледаме уверено на взиманите от тях решения. Имаше ли минута мълчание? Да. Мистър Тагуми поблагодари на своя събеседник и затвори. Докато бавно отпиваше от чая интеркомът извъня. Разна се съгласът на миси Фрейкиан. Сър, нали искахте да изпратите послание до германския консул? Пауза. Желаете ли да ми го издиктувате сега? Точно така, помисли си Тагуми. Съвсем бях забравил. Заповядайте в кабинета ми, рече той. след дълго секретарката влезе и му се усмихна. По-добре ли се чувствате вече, сър? Попита го тя. Да. Направих си инжекция с витамини, той се съсредоточи. Бихте ли ми припомнили? Как се казваше немският консул? С удоволствие, сър. Името? Мое Фрайхер Хълго Райс хер, започна диктовката Мистър Тагуми. Току-що научих потрясаващата новина, закончината на вашия е много уважаван лидер, Хер Мартин Бурман. Очите ми се изпълват със сълзи, докато пиша тези редове. Когато си припомня смелите дела, извършени от Хер Бурман в името на спасението на германския народ от неговите врагове както страната, така и навън, Безпрекословно строгите мерки срещу кръшкачите и предателите, готови да застанат на пътя на човечеството към космоса, където сега синелките и русокоси норди изпълняват вековната мечта, той млъкна. Краят не се виждаше никакъв. Миси Фрейкиан спря диктофона и зачака. Това са велики времена, рече най-сетне той. Да го запиша ли, сър? И това ли ще е към посланието? Тя го гледаше с неувереност. — Говорех на вас, отвърна мистър Тагуми. Тя се усмихна. — Възпроизведете моите излияния отначало, каза мистер Тагуми. Диктофонът тихичко забръмча. След това в стаята се разнесе неговият глас, изтънял, с металически оттенък. Извършени от Херборман в името на спасението, той слуша записа до самия край, където гласът му се изгуби в нещо като предсмъртния вик на смачкано насекомо. Какви безсмислени дрънканици, помисли си тагуми. Готов съм с заключението, каза той, веднага щом диктофонът спря да се върти. Твърдо решени да дадат всичко, на което са способни, и да се пожертват, за да получат свое място в историята, откъдето никой не ще ги измести, независимо от това, което предстои да се случи, той направи пауза. Всички ние сме насекоми, рече мистър Тагуми на Миси Фрейкян. Пъплещи напред, към нещо ужасно или божествено. Не сте ли съгласна? Тагуми се поклони. Миси Фрейкян, приседнала до диктофона, се поклони на свой ред. Изпратете това, рече и кратко той. Подписи тъна. Ако желаете, може да преработите текста, за да се получи някакъв смисъл. Докато секретарката си изправеше, Тагоми добави. Или да няма никакъв смисъл. Което от двете предпочитате. На излизане тя го погледна с любопитство. След като секретарката излезе, Тагоми се зае с обичайните проблеми за деня. Но почти веднага по интеркума се обади мистър Рамзи. Сър, търси ви мистър Бейнс. Добре, помисли си Тагоми. Сега вече можем да започнем важния разговор. Прехвърляте го, рече той и вдигна слушалката. Мистър Тагуми, разна се съгласът на Бейнс. Добър ден! Във връзка с новината за смъртта на канцлера Бурман, тази сутрин се наложи на да напусна офиса. Но сега, мистър и бе свързали се с вас? Все още не, рече Тагуми. Предупредихте ли своите хора? Гласът на Бейнс звучеше развълнувано. Да. Ще го доведат, веднага щом се появи. Той си отбеляза на ум да предупреди мистър Рамзи, веднага щом приключи разговорът. Съвсем бе забравил. Значи ли това, че разговорите няма да започнат, докато не се появи стария джентлмен? Таго ми беше изненадан. Сър, заговори той. Нетърпелив съм да започнем. Готов ли сте да ни демонстрирате вашите шприцформи? Макар днешният ден да започна с объркване, има промяна. Прекъсна го мистер Бейнс. Ще трябва да почакаме мистърята бе. Сигурен ли сте, че още не е пристигнал? Искам да ми дадете думата си, че ще ме уведомите за неговата поява, веднага, щом ви се обади. Много разчитам на това, гласът на Бейнс беше напрегнат, нервен. Давам ви моята дума. Сега и той почувства вълнение. Смъртта на Борман, сигурно това е причина за промяната. А междувременно, бих се радвал да ми правите компания за обяд. Все още не съм имал възможността да обядвам днес. Той си поедах и продължи, макар да отлагаме за покъсно подробностите, бихме могли да обсъдим нещата като цяло и поспециално. Не, отсече мистер Бейнс. Не, очуди се тагу ми. Сър? Заговори той. Днес не се чувствам добре. Имах неприятен инцидент, надявах се, че ще мога да си поговоря с вас. Съжалявам, отвърна мистър Бейнс. Ще ви се обадя по-късно, телефонът штракна. Връзката беше прекъсната. Обидил съм го с нещо, помисли си таго ми. Сигурно се е досетил, че пропуснах да предупредя хората си за пристигането на стария джентълмен. Но това е дребна работа. Той натисна бутона на интеркума и каза, Мистер Рамзи, моля лате в кабинета». «Веднага ще го поправя», мислеше си той. Но тук има още нещо. Може би смъртта на Борман го е потресла. Дреболия, но въпреки това показателна за моето глупаво и безотговорно отношение. Мистър Тагуми се почувства виновен. «Днес не е добър ден». Трябваше да се консултирам с Уракула, за да науча какъв е моментът. Отишъл съм твърде далеч от дао, в това няма съмнение. Коя ли от 64 хексаграми ще ми се падне? Зачуди се той. Таго ми отвори чекмеджето и извади на бюрото двата тумана и цин. Днес вече се натрупаха прекалено много въпроси, за да ги задавам по-отделно. Толкова съм объркан. Когато мистър Рамзи влезе в кабинета, Тагоми вече бе получил хексаграмата. Вижте, мистър Рамзи, рече той и му показа книгата. Хексаграмата беше номер 47. Изтощение Общо взето лоша поличба, заключи мистер Рамзи. Какъв е въпросът ви, сър? Ако не е неприлично да питам? Поисках съвет за момента, обясни мистър Тагоми. Моментът за всички нас. Не исках движещи линии. Само статична хексаграма, той затвори книгата. В 3 часа същия следобед, докато все още чакаше заедно със своя партньор решението на Уинда Матсън относно парите, на Франк Фринг му хрумна да се консултира с Оракула. Как ще се подредят събитията, формулира въпроса си той и се заеда хвърля монетите. Получената хексаграма беше 47. Една движеща линия, 9 на пета позиция. Носът и нозете му са отрязани. Чакай неприятности от човека с оранжеви на коленки. Тихо идва радостта. Настъпва удобен момент за дарения и молитви. Известно време, близо час и половина, Франк внимателно изучава позицията и свързания с нея материал, мъчейки се да определи точното значение. Хексаграмата и особено движещата линия силно го тревожеха. В края на краищата той стигна до заключението, че пари няма да има. Прекалено много разчиташ на това нещо, каза Еда Макарти. В 4 часа на вратата позвани куриера от ума им подаде кафя в запечатан плик. Когато го твориха, намериха вътре чек за 2000 долара. Ето че не позна, окори го макарти. В такъв случай Оракулът има предвид някакво подалечно последствие, помисли си Франк. Там е бедата. После, когато неминуемото се случи, ще погледнем назад и ще разберем съвсем ясно какво е имал предвид мадрецът. Но сега сме безсилни и слепи. Можем да се захванем с обзавеждането на работилницата, рече Макарти. Днес. Още сега ли? Попита уморено Франк. Защо не? Готови сме вече с поръчките, трябва само да ги изпратим по пощата. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Някои неща ще купим от съседните магазини, е да наметна сакото и отвори вратата на стаята. Вече бяха оговорили с хазяина на Франк да им даде поднаем сутерена на къщата, който в момента се използваше за склад. Изнесат ли веднъж кашоните, могат да поставят тездяси да прокарат кабели... Осветление и след това да монтират машините. Отдавна бяха готови с чертежите на онова, което предстоеше да се направи. Оставаше само да се захванат за работа. Вече сме в бизнеса, осъзна внезапно Франк. Дори бяха измислили името на фирмата, ед Франк бижутери по поръчка. Днес бихме могли да купим дървения материал и някой електроуреди. А сетне ще потърсим необработени скъпоценни камъни. Двамата се отправиха към една дърводелска работилница в южните квартали на Сан Франциско. Не след дълго дървения материал бе закупен. Какво те тревожи? Попита Гуеда, докато влизаха в един железарски магазин. Парите. Те ме потискат. Неприятно ми е, че ги получихме по такъв начин. Старият ума изглежда разбра колко струваме. Знам, помисли си Франк. Точно това ме потиска. Влязохме в неговия свят. И веднага заприличахме на него. Нима това е приятна мисъл? Не гледай назад, посъветва го Макарти. Гледай напред. Към предстоящия бизнес. Та аз гледам именно напред, помисли си Франк. След това си спомни за хексаграмата. Какви дарения бих могъл да направя? И на кого? Седем, докато се носеше по живописните улици, обградени от надвиснали плачущи върби и просторни. Морави, Челдън се любуваше на модерните сгради и се дивеше на чудната и грациозна архитектура. Балконите с красиви орнаменти, изящните подпорни колони, меките пастелни тонове, разнообразието на използваните строителни материали всичко това беше като произведение на изкуството. Челдън добре помнеше, как изглеждаше тази част на града след войната? Малките япончета, които играеха пред къщите на футбол или бейсбол, го поглеждаха равнодушно и отново се връщаха към играта. За това пък възрастните, добре облечени японски бизнесмени, които в този час се връщаха от работа с блестящите си коли, го разглеждаха с интерес. Може би се чудеха дали не живее тук. Кварталът беше аристократичен. Тук се бяха настанили дори главите на търговските мисии. Челдън забеляза няколко паркирани на улицата черни правителствени кадилака. С приближаване към дума на Касура, търговецът на произведения на изкуството ставаше все понервен. Най-сет не спряха отпред. Челдън плати и пое по широките мраморни стъпала. Ето че пристигнах, мислеше си той. Не по работа, а поканен като гост, на вечеря. Преди да тръгне, Челдън загуби повече от час в тързания, как най-подходящо да се облече за тържествената вечеря, но поне бе сигурен, че изглежда безукорно. Безукорно ли? Помисли си той с горчивина. Всъщност, какво значение има това? Няма ще изманя някого, за всички ни е повече от ясно, че мястото ми не е тук, на тази земя, която е завладяна и застроена от белия човек. Аз съм чужденец в собствената си страна. Той пресече покрития с дебел килим коридор, спря се пред вратата, която търсеше, и натисна звънеца. Вратата почти веднага се отвори. На прага стоеше младата мисис Касура, гостоприемно усмихната, вкопринено кимоно, препасано с уби. Дългата и кратко черна коса се спускаше надолу по шията. Зад нея... Насред хола с чаша в ръка се бе изправил мъжът и кратко, и му приветливо. Широк пояс. Мистер Чилдън. Заповядайте. Той се поклони и влезе. С каква изключителна изтънченост е подреден апартамента? Мислено се възхити Чилдън. И същевременно аскетичност. Съвсем малко предмети, нищо излишно. Лампа, маса. Писмен шкаф, на стената, картина. Невероятното японско чувство за лъби. Непреводимо на английски. Умението да откриеш красотата в. Отдалния предмет, в изработката, в орнамента. Да подреждаш. Едно питие. Попита мистър Касура. Скоч със сода. Мистер Касура, поде той. Пол поправи го младият японец. След това посочи жена си. Бети. А вие сте Робърт, промърмори мистър Чилдън. Седяха на мекия килим, с напитки в ръце и слушаха запис на кото, японска тринадесет струн на цитра. Плочета бе съвсем нова и много популярна. Чилдън забеляза, че всички части на фонографа, дори говорителят са скрити. Не можеше да определи откъде точно идва звука. Не познавайки вашите вкусови предпочитания, заговори бети с мелодичен глас и леко доловим акцент, решихме да не рискуваме. На електрическия котлон в кухнята се приготвя чудесна пържола. За гарнитура, задушени картофи с лук и сос от сметана. Първо правило – не ще сгрешиш, ако на нов гост в къщата си поднесеш пържола. Колко мило! Поклони се Челдън. Много обичам паржула, така си беше. Наистина обичаше. И без това паржулата беше рядкост по западния бряг, откак вносът от вътрешността на страната бе секнал. Не можеше да си спомни кога за последен път е ял с на паржула. Време беше да поднесе своя подарък на домакините. Той извади от вътрешния джоб на сакото си малък, Увид в хартия предмет и внимателно го положи на ниската масичка. И двамата веднага забелязаха жеста и се наложи да поясни. Скромен подарък за вас, с който искам да изрази радостта и удоволствието от това, че съм поканен във вашия дом. Чейлдън внимателно разви хартията, за да им покаже подаръка. Парче Муржова кост, обработено преди стотици години от ловките ръце на китоловците от Нью-Ингланд. Изящна и богата на орнаменти резба. Двамата мигновено оцениха безценния дар, дело на едновремешните моряци, които по този начин са запълвали свободното време. Нито една друга вещ не би могла да съдържа себе си толкова много от духа на старата американска култура. Настъпи тишина. Благодаря ви, Речепъл. Робърт Чилдън се поклони. В този миг в душата му цареше спокойствие. Това беше дарът за който го бе посъветвал Оракулът. Челдън просто бе сторил онова, което трябваше да бъде сторено. Тревогата и напрежението неусетно го бяха напуснали. По обед бе получил от Рей Калвин вноската за фалшивите култове, плюс документирани. Уверения, че инцидентът няма да се повтори. Ала това не бе го успокоило. Едва сега, в този почти незначителен по своята същност миг, за първи път го напусна неприятното чувство, че нещата в последно време вървят наопаки. Усещането за лаби, което цареше наоколо, почти доловимото излъчване на хармонията. Това е, реши той. Пропорцията. Балансът. Толкова са близо до Дао тези двама млади японци. Ето защо ги харесах още в първия миг. Защото почувствах в тях Дао. Може би дори и за миг го зърнах. Как ли се чувства човек, който за първи път е познал Дао? Дао е унази сила, която от първо разкрива пътя на светлината, а после на мрака. Предизвиква взаимодействието между двете първични сили и по такъв начин създава възможност за непрестанно обновление. Противопоставя се на всеобщата разруха и стареене. Вселената никога не ще бъде погълната в мрак, защото тъкмо когато изглежда, че тъмнината се е спуснала над всичко, в дълбините и кратко вече ще са покълнали семената на новата светлина. Това е пътят. Когато семето пада, то пада в земята, потъва в почвата. И там отдолу, далеч от погледите ни, се превръща в живот. Анаор де увери. Прекъсна мислите му бети. Тя коленичи и му подаде чинийка, с вътре домашно приготвени солети и бисквити. Челдън че я прие с благодарност. Закуска фъра Международните новини са доста интересни през тези дни, заговори Пол. С нощи, докато се прибира с кола от работа, слушах директно предаване от траурната процесия в Мюнхен, на която са присъствали над 50 000 души. Развети знамени песни, най-често и чхатленен камерат. Сега тялото е положено за поклонение в церемониалната зала. Имах един приятел, Нем. Да, много потискащо, съгласи се Робърт Челдън. Тази неочаквана вест, която ни споходи в началото на седмицата. Тазвечерното издание на Нипон Таймс цитира добре осведомени източници, според които Фон Ширах бил поставен под домашен арест на Меси Себети. По инструкция на SD. Лоша работа, отвърна Пол и поклати глава. Няма съмнение, че властите биха желали редът да бъде запазен, рече Чилдън. Фон Ширах е известен с прибързаните си, дори малко необмислени действия. Казват, че по това приличал на архес. Спомнете си за безумното му бягство в Англия. Какво друго пишева? Нипон Таймс. Обърна се Пол към жена си. Много случаи на безредици и пострекателства. Армейските части са приведени в бойна готовност. Забранено е напускането на страната. Граничните пунктове са затворени. Райхстагът е в сесия. Оживени дискусии. Спомням си за една чудесна реч на доктор Дьобелс намеси се Робърт Челдън. Чуха по радиото преди около година. Невероятно духовит и устромен човек. Умее да завладява вниманието на слушателите. Да вълнува, да събужда емоционален отговор. За мен няма никакво съмнение, че след излизането на Адолф Хитлер от политическия живот, доктор Дюбелс е нацисткият оратор номер едно. Вярно е, съгласиха се Пол и Бети. Освен това, доктор Дюбелс има прекрасно семейство, продължи въодушевено Чилдън. Възвишен човек. Съвършено вярно, кимнаха отново Пол и Бети. Човек отдадени на семейството, за разлика от останалите висши камаради, рече Пол, с техния съмнителен морал. Мисля, че не бива да обръщаме прекалено внимание на слуховете, поклати глава Чилдън. Предполагам, че говорите за Ером. Стара история. Отдавна забравена. Имах предвид в Дьоринг, Отвърна Пол, после бавно отпил чашата си. Разказва се за Оргии като в древния Рим, с най-разнообразни активности. Да ти настръхне кожата. Лъжи, каза Чилдън. Е, темата не си заслужава спора, обади се тактично Бети и ги погледна и двамата. Бяха приключили с напитките си и тя отида да им сипе още. Горещата кръв често кипва в политически дискусии, рече Пол. Където и да отидеш. Важно е да си пазиш главата. Да, съгласи се, Чейлдън. Спокойствие и ред. Именно така нещата се връщат към първоначалната стабилност. Периодът след смъртта на лидера е критичен за тоталитарното общество, продължи Пол. Липсата на традиции и неспособността на, на средната класа да той внезапно прекъсна. Може би ще е по-добре да изоставим политиката, Пол се усмихна. За миг се върнах в отдавна от студентски дни. Робърт Челдън почувства, че се изчервява и побърза да се наведе над чашата, за да се прикрие от погледа на своя събеседник. Каква ужасна грешка бе допуснал! Как можа така глупаво да се забърка в политически спор, да прояви грубост и несъгласие с домакина? Само тактичността на неговия. Събеседник бе спасила вечерта от провал. Колко време ще ми е необходимо, за да се науча? Запита се той. Те са толкова вежливи и внимателни. Аз, аз съм Белият Варварин. И това е самата истина. Че отпи мълчаливо няколко глътки и се помъчи да си придаде приветливо изражение. Трябва да внимавам от сега нататък, рече си той. И винаги да се съгласявам. В този миг му хрумна нещо и той почувства, че го завладява паника. Ами ако съм прекалил с алкохола? Той притъпява сетивата. Може би се обаждат умората и напрежението. Дали ще успея да залича неприятното впечатление? Струва ми се, че вече е късно, никога повече не ще ме поканят тук. Робърт Чилдън почувства отчаяние. Бети се върна от кухнята и отново коленичи на Килима. Колко е красива, мислеше си Челдън. Какви стройни форми! Колко посъвършени са телата им от нашите, без тластини, без отпусната плът. Жените им нямат нужда от сотен, нито пък от колан. Не трябва да издавам завладялото ме желание. В никакъв случай. И въпреки това... От време на време си позволяваше да и кратко хвърли някой жаден поглед. Прекрасните оценки на нейната моргава кожа, косите, очите и кратко. Ние сме направо недодялани в сравнение с тях, мислеше си Чилдън. Изкарали са ни от работилницата преди да сме били напълно готови. Този древен туземски мит, колко истина има в него? Трябва да се постарая да мисля за друго. Да намеря някоя неутрална тема за разговор, каквото и да е. Очите му зашариха наоколо, сякаш търсеше спасителната сламка. В стаята цареше тягосна тишина, отново го стегнаха с туманените челюсти на напрежението. Какво под дяволите да каже? Нещо безопасно. Пред погледа му попадна някаква книга, поставена на писалището. Виждам, че четете, искакалци земята покриха, рече той. От много места стачув за нея но проблемите в бизнеса не ми оставят свободно време за да прочете и аз, той се надигна и протегна ръка към книгата, като внимателно следеше израженията им. Изглежда, че приемаха добре тази покана за общуване и че елда, но куражен продължи. Детективски Роман? Простата безкрайното ми навежество, той прелисти няколко страници. Не, поклати глава пъл. Напротив, интересна форма на проза. Вероятно са елементи от жанра научна фантастика. О, не, изрази несъгласие, Бети. Няма никаква наука вътре. Не става дума за бъдещето. Научната фантастика се занимава с бъдещето, където науката ще е развита повече от сега. Книгата не покрива двете теми. В книгата, прекъснея пол, става дума за едно альтернативно настояще. На тази тема са били посветени множество научно-фантастични романи, той побърза да обясни на Робърт. Простете моята настоятелност по въпроса, но както знае Бети, много давна съм горещ привърженик на научната фантастика. Започнах това хобби рано в моя живот, бях едва на 12. Това беше през първите дни на войната. Разбирам, кимна вежливо Робърт Челдън. Искате ли да ви заема «Скакалците»? Попита го Пол. Скоро ще свършим и двамата, след ден или два. Моят офис не е далеч от вашия високоценен магазин в центъра, бих могъл с радост да ви оставя по обедно време. Той замълчи и после, може би по сигнал от Бети, добави, вие и аз, Робърт, можем да обядваме заедно при този случай. Благодаря, рече Робърт. Това беше всичко, което можа да каже. Обяд в някой от луксозните ресторанти за бизнесмени в центъра. Той и тази модерна, стилна, високопоставена, млада японка. Това беше прекалено, Челдън че почувства, че погледа му се замъглява. Едва м намери сили да кимне, докато продължаваше да прелиства страниците. Да, продължи най-сетне той. Книгата изглежда интересна. С удоволствие биха прочел. Опитвам се да не изоставам от онова. Което вълнува. Останалите, дали беше редно да казва това? Да признава, че интересът му към книгата се дължи на факта, че е модна. Може би това е типично за хората от нишите кръгове. Не бе сигурен, но все пак му се струваше, че е точно така. Общо известен факт е, че бестселърът не винаги означава добра книга. Много безселери всъщност са пълни буклуци. Тази, обаче. Той млъкна. Напълно вярно, притече му се на помощ Бети. Средният вкус е достоен за съжаление. Както при музиката, добави Пол. Никакъв интерес към американския фолклорен джаз, например. Робърт, харесват ли ви, да кажем Бенк Джонсън, или китури, или подобни? Ранен диксилен джаз. Имам пълна фонотека от подобни виртуозни изпълнения, Оригиналните плочи. Страхувам се, че не знам много за негърската музика, отвърна Робърт. Двамата не изглеждаха очаровани от неговите думи. Предпочитам класическата. Бах или Бетовен, това поне трябва да го приемат. Той почувства, че в него се надига негодование. Нима трябваше да зачеркне всички големи имена на европейската музика, вечните шедьоври? за сметка на някакъв нью орлиански джаз от кабаретата и бистрата на негърските квартали. Може би, ако ви пусна подбрани изпълнения на Rhythm Kings от Нью-Орлиенс, поде Пол, изпревейки се, но Бети му хвърли многозначителен значителен поглед. Той се поколеба и свира мене. Вечерята е почти готова, обяви Бети. Пол се върна и седна на мястото си. Джазът от нью Орлианс за мен е най-автентичната фолк-музика, Рече малко навъсено той, възникнала на този континент. Всичко станало е дошло от Европа, като например сантименталните английски балади за лютня. Това е вечен спор между нас, каза Бети, усмихвайки се на Робърт. Аз не споделям неговата любов към оригиналния джаз. Какъв вид альтернативно настояще се описва в тази книга? Рече Робърт и посочи «Скакалците». След известно мълчание Бети отговори, такова, в което Германия и Япония загубват войната. Настъпи мълчание. Време е да вечеряме, каза Бети и си справи. Моля заповядайте, двама гладни джентълмени-бизнесмени. Тя покани Робърт и Пол да се разположат край за с бяла покривка маса, на която бяха подредени сребърни съдове, китайски порцелани огромни, груби на вид кърпи. Пъхнати в изделания от кост пръстени. Сребърните прибори бяха от ранния американски период, купът и чашите, синьо и жълто, стил, роял албърт. Изключително редки, Чейлдън ги разглеждаше с искрено професионално възхищение. Чиниите не бяха американски. По-скоро японска изработка, трудно му бе да определи, излизаха извън неговата компетенция. Това е и марийски порцелан, обясни Пол. Забелязал интереса му. От Арита. В Япония е ценен като първокласен продукт. Тримата се разположиха. Кафе. Предложи Бети. Да, отвърна той. Благодаря. В края на храненето, рече тя и протегна ръка към количката за сервиране. Не след дълго вече се хранеха. Робърт веднага оцени отличните качества на поднесеното ястие. Без съмнение Бети беше изключителен готвач. Особено впечатление му направи салатата. Авокадо, райска ябълка, дресинг с непознат вид синюсиране, слава богу, че не бяха си направили труда да му поднесат някое японско ястие, онези смесици от зеленчуци и месо, с които ги тъпчеха след войната. И безкрайната морска кухня. Толкова много бейзил, че му се повдигаше само при вида на перка в чинията. Бих искал да знам, поде отново разговора Челдън, как авторът си представя този свят, в който Германия и Япония си изгубили войната. И двамата не бързаха да отговорят. най не заговори, Пол, много сложни различия. По-добре да се прочете книгата. Всичко ще се развали, може би, ако го чуете. Имам непоклати ми убеждения по този въпрос, каза Робърт. Напоследък ми се случи да се замисля за това. Светът в този случай ще е много по-лош, гласът му звучеше твърдо, дори малко сурово. Много по-лош. И двамата го гледаха стреснато. Може би се дължеше на тона. Комунизмът ще царува над целия свят, продължи Робърт. Пол Кимна Авторът на книгата Мистър Хабенсън е на същото мнение. Той смята, че Съветска Русия ще се разпрострее неконтролирано. Но също както след Първа световна война, макар да е на страната на победителите, изостаналата, предимно селска Русия накрая пада по гръб. Винаги ми става смешно, като си спомня японската военна кампания срещу Русия през Втората световна война. Вярно е, че се наложи да страдаме, че платихме скъпа цена, прекъсна го Робърт. Но го направихме в името на благородна кауза, да спрем нашествието на славянската. Напаст. Лично аз, на меси се стих глас Бети, не вярвам на историчните приказки за световно нашествие от когото и билите славяни, китайци или японци. Спокойните и кратко очи се спряха на Робърт. Умеше да се владее до съвършенство, да не издава нищото нова, което я вълнува. Просто искаше да изрази мнението си. И все пак по бузите и кратко се появи едва забележима руменина. Известно време се хранеха мълчаливо. Пак се овлякох в рискована тема, помисли си Челдън. Просто не мога да се измъкна. Защото всичко наоколо, книгата, която взех, колекцията от записи, дори тези издялани от кост пръстени за кърпи, са всъщност трофеи на победителите. Заграбени от моя народ. Да погледнем истината в очите. Мъча се да си внуша, че между мен и тези японци няма разлика. Но забележете, дори, когато се разсипвам от благодарност, че те са спечелили войната и че моята нация е загубила, дори тогава не намираме обща гледна точка. Говорим съдни и същи думи, а ги възприемаме съвсем различно. Умовете им са различни. И душите. Седим си тук заедно. Пием английски чай от китайски порцеланови чаши, храним се с американски сребърни прибори и слушаме негърска музика. Но всичко това е на повърхността. Богатството и властта правят достъпни за тях тези неща, но това е само момент на прищевка. Дори този прословот и дзин, дето насила сила ни го тикат в ръцете, дори той е китайски. Заимстван неизвестно преди колко време. Кого си мислят, че ще измамят? Тях самите. С тези крадени от други обичаи за хранене, обличане, маниери на разговор, че и походка. Седят тук и се наслаждават на това старо американско ястие, задушини картофи с лук и сметаносос, което също са откраднали от нас. Не, никого не ще могат да измамят, ето това ще ви кажа, а най-малко от всички мен. Единствено бялата раса е способна да твори. И въпреки това аз, Плът от плътта на бялата раса, трябва да превивам гръб пред тези двамата. Какво ли щеше да е все пак, ако ние бяхме спечелили? Направо щяхме да ги изметем от света. Никаква Япония, САЩ щеше да е единствената велика сила на този свят. Трябва да прочета тази книга, мислеше си той. Това за мен е въпрос на патриотичен дълг. Робърт, вие не ядете, рече стих глас Бети. Не ви ли харесва? Челдън побърза да си вземе от салатата. Харесва. Ми, на той. Знаете ли, това е най-вкусната храна, която съм ял от години насам. Благодаря, набети очевидно и кратко стана приятно. Постарах се да се получи както трябва, за това пазарувах в манички-манички американски магазини по Мишен Стрит. Наистина си майстор в умението да претворяваш националната кухня, помисли си Робърт Чейлдън. Което е вярно, вярно е, в умението да подражавате сте несравними. Ябълков пай, Кока-Кола, вечер на кино, Глен Милър, в състояние сте да изрежете и слепите цяла една изкуствена Америка от тънка оризова хартия. В кухнята, мама от оризова хартия, в хола, изрязан от оризова хартия, татко, чете вестник. В краката му, Изрязано от оризова хартия куче. Всичко можете да направите. Пол го наблюдаваше мълчаливо. Внезапно забелязал вниманието на другия, Робърт Челдън прекъсна нишката на мисълта и побърза да опита отяденето. Ами ако може да чете мисли? Мина му през ума. И е прочел моите. Сигурен съм, че не съм се издал с нищо. През цялото време си придавах невъзмутим вид. Така че едва ли усетил нещо. Робърт обърна се към него Пол, след като сте роден и израснал тук, ако ми позволите да употребя този американски идиом, не бихте ли ми помогнали с една книга, която ме затрудни. Става дума за американска творба от 30-те години. Робърт внимателно се поклони. Тази книга, Продължи Пол, е много рядка. Аз притежавам копие. Написана е от Натания Луест. Заглавието е Мис самотни сърца. Четоха с удоволствие, но струва ми се, че не схващам напълно смисъла, който е вложил авторът Луест. Пол не сваляше от него изпълнен с надежда поглед. Никога не ми е попадала тази книга, призна объркано Робърт Челдън. Не съм я и чувал, помисли си той. На лицето на пол се изписа разочарование. Твърде неприятно. Книгата не е много дебела. Разказва се за един мъж, който работи в отдела за читателски писма в един малък вестник. Той мъчително преживява всички сърцераздирателни проблеми, за които пишат читателите, докато накрая полудява и започва да се мисли за и Христос. Дали си спомняте? Може би сте я чели преди много години? Не, поклати глава Робърт. Авторът има много интересни възгледи върху идеята за мъченичеството, продължи Пол. За смисъла и значението на. Душевните тързания проблем разглеждан от много религии. В християнската, както и в други религии, често се застъпва становището, че грехът е необходимо условие, за да има страдание. Натаниел Уест успява да погледне по нов начин на това. Но Ест изглежда смята, че когато човек е еврейн, мъченичеството му е отредено свише. Ако Германия и Япония не бяха спечелили войната, каза Робърт, днес светът щеше да бъде управляван от евреите. От Москва до Олстрит. При тези думи двамата японци сякаше смалиха. Лицата им се изпънаха, в очите им блесна хлад. Стаята внезапно стана студено. Робърт Челдън се почувства самотен. Като че ли вечереше някъде сам, а не в тяхната компания? Какво пък беше направил сега? И какво си бяха помислили? Тази тяхната панеспособност да възприемат, както трябва чуждия им език, западния начин на мислене. Кажеш нещо не така, и те мигновено се надуят. Каква трагедия, мислеше си той, докато продължаваше да се храни, и все пак, какво да направи? На всяка цена трябва да върне предишната яснота в отношенията. Робърт Челдън вече не се чувстваше така зле, както преди, сякаш някаква невидима пелена се бе вдигнала пред очите му. С какви надежди само пристигнах тук, мислеше си той. Катерех се нагоре по стълбите развълнуван като някой романтичен пубертет преди среща. Не, не бива да се обръща гръб на реалността, вече сме възрастни за това. Истината трябва да се гледа право в очите. А истината е една — тези хора всъщност не са хора. Облекли са се правилно, но по-скоро са като пременени за цирково представление маймуни. Умни са и могат лесно да се научат на обноски, но това е всичко. Защо тогава се превивам пред тях? Само за това, че са победили във войната? Ако не беше тази среща, никога нямаше да науча, че съм такава мижитурка. Но така е в живота. Винаги съм имал склонността да избирам по-малката от двете злини. Само и само всичко да мине добре. Но сега най важното е да се държа така, сякаш нищо не се е случило. В края на краищата те са победители, те се разпореждат. Какъв смисъл има да им се изпречвам на пътя? Нима това ще ме направи щастлив. Прочели се една американска книга и всичко. Което искат от мене да им обясня. Надяват се, че аз, белият човек, съм в състояние да задоволя любопитството им. Какво? Пречи да се опитам. Не, няма смисъл, не съм чел книгата. Иначе с удоволствие. Наистина бих искал да прочета тази книга някой ден, обърна се той към Пол. И след това да поговорим за смисъла и кратко. Пол бавно сведе глава. За съжаление, в момента съм претрупан с работа, продължи Робърт. Когато се освободя, мисля, че книгата не ще ми отнеме много време. Разбира се, че не, промърмори Пол. Книгата е малка. И двамата изглеждат натъжени, помисли си Робърт. Дали и те не са почувствали тази непреодолима пропаст между нас? Надявам се, че да. Заслужават си го. Този срам. Той само може да им помогне да разберат по-добре книгата. Той продължи да се храни с апетит. Останалата част от вечерта мина без инциденти. Когато в 10 часа Робърт Челдън излезе от апартамента на семейство Касура, той все още беше под въздействие на завладялата го по време на вечерята увереност. Челдън заслиза безгрижно надолу по извитата стълба без да обръща внимание на японските наематели които отиваха или се връщаха от общата баня, разположена в Сотерена. Още пред входа успя да хване велотакси и се отправи при повдигнато настроение към къщи. Отдавна се питах, какво ли ще да гостувам на някои от моите по-богати клиенти. Е, не чак толкова зле. Няма съмнение, че този опит може много да ми помогне в бизнеса. Срещата с подобни хора, хора, които се мъчат да те имитират, Наистина има благотворно влияние върху психиката на човек. Аз открих какви са всъщност. Те пък от своя страна ще могат да ми подръжават с още по-голямо воодушевление. Унесен в подобни мисли, той наусетно се озова в своя квартал и най-накрая пред собствения си дом. След като се разплати с китайца, Робърт се изкачи по познатите стълби. И там, в преддверието го очакваше непознат бял мъж, облечен в шлифер. Той четеше, вестник седнал на дивана. Докато Робърт Чиелдан го гледаше в от прага, мъжът бавно сгъна вестника, изправи се и бръкна в джоба на шлифера. Той извади отвътре портфейла си и му показа нашарено спечати удостоверение. Кемпейтай Робърт се разтрепери. Човекът пред него беше Пиноккио, служител на щатската полиция на Сакраменто, създадена от японските окупационни власти. Вие сте Робърт Чилдън? Да, сър, сърцето му блъскаше лудо. Съвсем наскоро, продължи мъжът, като поглеждаше в един бележник, в магазина ви е посетил бял мъж, който се е представил за офицер от имперския флот. Проведеното разследване показа неверността на това твърдение. Такъв офицер не съществува. Нито такъв кораб, човекът разглеждаше внимателно Чилдън. Съвършено вярно, каза Чилдън. Получихме съобщение, продължи мъжът, че отскоро в нашия район е започнала да действа група изнудвачи. Този човек очевидно е замесен. Ще можете ли да го опишете? Дребен на ръст, смургава кожа, поде Чилдън. Евреин. Да. Възкликна Робърт. Като си помисля сега. Макар в първия момент да не се сетих. Погледнете тази снимка. Това е той, отвърна Челдън без никакво колебание. Беше направо потресен от скоростта, с която действаше кемпейтъй. Как го открихте? Не съм съобщавал за него, но се обадих на моя снабдител, Рей Калвин. Полицаят му махна с ръка да замълчи. Всичко, което искам, е да подпишете един документ. Няма да се наложи присъствието ви в сада? Участието ви приключва с тази формалност. Той подаде на Челдан документа и една писалка. Тук заявявате, че споменатият човек е влязъл в контакт с вас и се опитал да ви измами. Можете да прочетете написаното. Полицаят се отдръпна и даде възможност на Челдън да разгледа документа. Всичко е правилно, нали? Всичко беше правилно, почти. Робърт Челдън не успя да прочете до край документа пък и беше малко объркан след всичко, което се случи през този ден. И въпреки това, нямаше никакво съмнение във фактите, човекът се бе представил за друг, направил бе опит да го измами и наистина приличаше на Еврейн. Робърт Чилдън погледна към написаното под снимката име. Франк Фринг Да, наистина е Еврейн. Не можеше да има грешка с подобно име. А в разговора се бе представил по друго име. Челдън подписа документа. Благодаря ким на полицаят. Той събра набързо нещата си, сложи си шапката и като пожела лека нощ на Челдън, напусна апартамента. Цялата сцена бе продължила не повече от минута. Предполагам, че ще го сгъщат, помисли си Челдън с облегчение. Каквото и да е предприял. Ама как пипат само. Живеем в общество на законност и ред, където евреите не могат да прилагат ефтините си трикове на всеки. Защото има кой да ни пази. Интересно, как не можах да забележа расовите характеристики, когато се срещнахме? Май не е трудно човек да ме измами. Не, просто аз самият не съм способен на измама и това ме прави безпомощен. Ако нямаше полицията, щях да съм изцяло в тяхна власт. Можеше да ме убеди в каквото си пожелае. Изглежда това е някакъв вид хипноза. И чрез нея може да се властва над цялото общество. Още утре трябва да отида и да си купя тази книга за скакалците, реши той. Интересно, как авторът е описал този свят, управляван от комунисти и евреи. Райхът е унищожен, Япония сигурно се е превърнала в руска провинция, а още по-вероятно, Русия се простира от Атлантическия до Тихия океан. Не бих се очудила, ако този, как му беше името, противопоставя в следващата война Русия и САЩ интересна книга. Странно, как до сега никой не се е сетил да напише подобно нещо. Но едно е вярно, че тази книга ще ни помогне да осъзнаем какви късметлии сме били всъщност. Независимо от някои неприятни подробности, можехме да сме далеч позле. От подобни произведения, без съмнение, може да се извлече немалък нравствен урок. Да, Вярно е, че сега ни управляват джапанките и ние сме победена. Нация! Но, да отправим поглед напред, предстои ни голяма работа. Чакат ни велики дела, на първо място колонизацията на планетите. Всеки момент ще почнат новините, сети се изведнъж той. Може би вече са избрали новия Рейхканцлер, Челдън почувства, че го завладява вълнение и тревога. Най-енергичният от всички е, Струва ми се, за кварт. За него и в огъня бих влязъл. А как ми се иска сега да съм там? Може би някой ден ще печеля толкова, че да мога да си позволя едно пътуване до Европа да зърна тези грандиозни строежи. Животът си тече, а аз съм се вкопчил в този западен бряг и нос не мога да си покажа. Осем, точно в 8 сутринта рейф консулът на Сан-Франциско Фрайхер Хъго излезе от своя, Мерцедес Бенц 220 из бодра крачка изкачи стълбите на консулството. Отзад го следваха двама млади сътрудници на външното министерство. Вратата се отвори като по команда и Райс пресече коридора, изпънал ръка напред за поздрав на двете млади телефонистки, Вицеконсулът Хер Франк и след това в предверието на собствения си кабинет, секретарят на Райс, Херп Фъртхов. Фрайхер, избърза на среща му Пфърдхоф, Току-що получихме зашифрована телеграма от Берлин. От първостепенна важност. Това означаваше, че телеграмата е свръхспешна. Благодаря ви, отвърна Райс, после свали пълтото и го подаде на Пфертхов. Само преди десетина минути позвани Хер Кройц фон Мере. Настоя незабавно да му позваните. Благодаря, повтори Райс. Той седна на малката масичка до прозореца, Вдигна салфетката от поднесената закуска, пържено яйце с доматен сос и препечен френски хляб, наля си голяма чаша кафе и разтвори сутрашния вестник. Кройц Фом Мере, човекът, който преди малко го бе търсил, беше шеф на Силича Четезенсти, отделът отговарящ за Тихокънските щати. Неговият щаб беше разположен, разбира се под фиктивна фирма, в терминала на летището. Отношенията между Райс и Кройц фон Мере бяха доста опънати. Неизброимо много бяха случаите, в които интересите им се застъпваха като пряко последствие от преднамерено провежданата политика на техните началници в Берлин. Формално погледнато Райс, който беше почетен майор от СС, се явяваше подчинен на Кройц фон Мере. Когато преди няколко години го назначиха на този пост Райс, не можа да прозразкритият. Капан и до ден днешен не можеше да се примири с това, че са го изиграли. Вестникът, който четеше, беше Франкфъртър Цайтун. Пристигнал със сутрешния полет на Луфтханза. Райс внимателно прегледа първата страница. Фон Ширах под домашен арест, възможно е вече да са го премахнали. Много лошо. Дьоринг се е преместил в тренировачна база на Луфтвафе. Заобиколен от свои верни саратници, опитни ветерани от войната. Там и с пръст не могат да го пипнат. Дори и главорезите от Езди. Интересно, къде ли е сега доктор Дюбелс? Франкфуртски вестник Нем. Най-вероятно в центъра на събитията – Берлин. Както винаги той разчита на своето красноречие, на умението да се измъква от всякакви затруднения. Дори ако Хайдрих дръзна да изпрати войници да го арестуват, мислеше си Райс, той пак ще се спаси. А ако виж ги убедил да преминат на негова страна. Ще ги привлече за сътрудници на Министерството на пропагандата и Райс Райси представи доктор Дюбелс изправен до прозореца в апартамента на някоя нашумяла шумяла кинозвезда да разглежда с надменно презрение маршируващите по улицата Штурмоваци. Нищо не може да изплаши нашия, Керл. Ще се подсмихва подигравателно щегали с едната ръка нежната гръд на актрисата, а в същото време с другата може да надраска поредната духовита статия за Ентрефев. Глупчо нем. Атака нем. На вратата се почука. Съжалявам, че ви прекъснах закуската, каза влезлият секретар. Но на телефона отново е Кройц фон Мере. Рай се надигна. Приближи се до бюрото и грабна слушалката. Обажда се Райс. Нещо ново за оня тип от Абвера? Разнасе се тежкият баварски акцент на местния шеф Незди. Хъм промърмори объркан Райс, докато се мъчеше да се досети кого има предвид Кройц Фон Мере. Доколкото ми е известно, в настоящия момент най-малко трима типа от Абвера се подвизават по Тихоокеанското крайбрежие. Говоря за онзи, който пристигна миналата седмица с совалката. Аха, каза Райс, докато си палеше цигара. Въобще не се е вясвал тук. И какво прави? Божичко, откъде да знам? Питай, Канарис. Искам веднага да позвъниш във външното министерство и да ги накараш да се обадят в канцеларията, а оттам да притиснат адмиралтейството, докато уния обещаят, че или Абверач ти стегли всичките. Си хора от нашия район, или да ни представят подробна информация за задачите, с които са изпратени тук. Не можеш ли ти да го направиш? Не ми е до това в тази бъркотия. Значи са изгубили дирите на човека от Абвера, помисли си Райс. Сигурно са получили нареждане от ведомството на Хайдрих да го държат потоко, изпуснали са го и сега се надяват аз да ги измъкна от кълта. Ако се появи тук, отвърна Райс, ще накарам да го задържат. Можеш да разчиташ на мен. Разбира се, шансът да се появи при тях човекът от Абвера бе повече отнищожен. И двамата го знаеха. Сигурно действа под чуждо име, бучеше слушалката слушалката Кройц фон Мере. Но под какво точно, не знаем. Около 40 годишен мъж с аристократична външност. Капитан, истинското му име е Рудолф Вегенер. Стар монархически род. От източна Прусия. Най-вероятно е човек на фон Папен, Райс реши, че разговорът ще е дълъг и се настани удобно в креслото. Докато не отрежат и без това раздутия бюджет на флотата, няма да се отървем от тия аристократични отрепки. Най-сетне след доста време разговорът приключи и Райс се върна при масичката с закуската. Препеченият хляб беше истинал, но кафето в каничката беше все още горещо. Рай си наля и отново се заеда, да чете вестника. Няма ли край тази досада? Възмущаваше се той на ум. Тие от отезди са в състояние да те събудят и в три часа през нощта, нали непрекъснато дежурят. Вратата се отвори и в кабинета надник на неговия секретар Пфертхов. Току-що позваниха от Сакраменто, съобщи той, като видя, че Райс вече приключил с дългия разговор. Твърдят че по улиците на Сан-Франциско се разхождал жив Евреин. Страхотна паника, двамата избухнаха в смях. — Добре, каза Райс. Кажете им да се успокоят и да ни спратят доклад. Нещо друго? Предполагам, вече прочетохте съболезнователните послания. Още ли има? Няколко. Ще ги оставя на бюрото, ако искате да се запознаете. Вече изпратих отговори. Днес след обед трябва да говоря на една среща, сети се Райс. С някакви бизнесмени. Не бях забравил, увери го Фертхов. Райс се облегна назад в креслото. Искате ли да се обзаложим? Каза той. Само не и за новите партийни решения. Ако това е, имате предвид, ще изберат палача. Фертхов го погледна объркано. Хайдрих. И без това вече е надминал възможностите си. Такива като него, от които се страхуват всички, трудно стигат до ръководна длъжност. Уния горе ще получат удар само като чуят за това. Няма да мине и половин час от излизането на първата есесовска колана, на принцълбъртщ траса и останалите ще са сключили коалиция. Да не забравяме, че зад гърбовете им са финансови титани като круп и тисен, той млъкна. В приемната се бе появил един от криптографите. Носеше запечатан плик. Райс протегна нетърпеливо ръка. Фертхов му подаде плика. Вътре се намираше дешифрирания текст на спешната шифрограма от Берлин. Когато приключи щетенето и вдигна глава, Райза забеляза, че неговият секретар стои на вратата и търпеливо очаква нареждания. Райс мачка листчето, Хвърли го в масивния глинен пепелник и штракна за пълката. Някакъв японски генерал щел да пристигне тук инкогнито. Казва се Тедеки. Идете веднага в библиотеката и преровете всички японски военни списания. все някъде ще има неговата снимка. Но гледайте, никой да не разбере какво търсите. Опасявам се, че в картотеката нямаме нищо за него, той се приближи към шкафа с документация, но после се отказа. Съберете каквато можете информация. Включително и слухове. В библиотеката има всичко, изведнъж нещо му хрумна. Този генерал Тедеки не беше ли началник штаб допреди няколко години? Не си ли спомняте нещо за него? Почти нищо, отвърна Пфертхов. Хъпливо, 80 годишно старче. Май беше защитник на някаква японска програма за масивна експанзия в космоса. И там се провали, допълни райс. Не бих се изненадал, ако пристига тук по здравословни причини, каза Пфертхов. Няма да е първият японски военен, дошъл на лечение в болницата при Калифорнийския университет. Тук е единственото място, където могат да се възползват от модерната немска хирургическа техника, за каквато по японските острови не са и мечтали. Нищо чудно, че пристига инкогнито. Гледат да не накърнят нечии патриотични чувства. Е, щом от Берлин искат да го държим по току, най-добре ще да изпратим някой в болницата. Рай с Кимна. Възможно бе старецът да се забъркал в някоя съмнителна търговска операция, каквито тук, Сан-Франциско, не бяха рядкост. Завързаните, докато е бил на активна служба познанства. Можеха да помогнат във всяко начинание сега, когато вече е в оставка. Но дали е в оставка? Съобщението се говореше за генерал, а не за генерал от запаса. Веднага, щом откриете негова снимка, нареди Райс, ще я размножите и ще раздадете копия на нашите хора от летището и пристанището. Нищо чудно вече да е пристигнал. Нали знаете колко са бързи в подобен род съобщения? Естествено. Ако генералът вече е в Сан-Франциско от Берлин, ще стоварят вината върху консулството. Сякаш бихме могли да му влезем в дирите преди още да дошла телеграмата. Ще поставя печат и дата на съобщението, така ако се вдигне голям шум да им покажа на уния в Берлин, кога са ни го изпратили, каза Пфърдхов. И часа ще отбележа. Благодаря, Кимна Райс. Нямаше по-големи майстори по прехвърляне на отговорността от уния в Берлин. Омръзнало му бе да си измиват ръцете с него. Напоследък им беше станало навик. И все пак, по-сигурно ще ако отговорим на съобщението. Да речем, вашите инструкции безнадежно закъснели. Обектът забелязан в района. На настоящия етап възможността за проследяване е минимална, пооправяте го малко и го изпратете. Колкото е по-мъгляво и неясно, толкова по-добре. Разбрахте ли? Фердхоф кимна. Веднага отивам да го изпратя. Ще отбележа в дневника датата и точния част на изпращане. Той излезе. Трябва да внимавам, рече си Райс, че токовиш са ми изпратили за консул на някой гъмжащ от Чернилки остров край Южна Африка. Ще ме натисне някое чернокожа е мамичка и докато се усетя половината остров ще ми ви катате. Той приседна отново на масичката. Отвори златната табакера и с удоволствие запали една египетска цигара Саймън Артс. Изглежда, че поне за известно време ще го ставят на мира. Рай се наведе и извади от кофарчето на пода книгата, която бе зачал с нощи. Сет отворено от белязката и продължи да чете. Наистина ли се бе разхождал по нези спокойни мирни улици? Толкова отдавна ли бяха тихите неделни утрини на Тиргартен? Спомени от някакъв друг живот. Вкусът на сладоледа, истински ли бе той, или рожба на неговото въображение, на измъчения му от недоварената коприва стомах? Боже, проплака той. Кога най-сетне ще свърши този ад? Ала, британските танкове продължаваха да пълзят към тях. Още една масивна сграда избухна и после се превърна в руини. Кой знае, може би това беше училище, болница. Или жилищен блок. Каквото и да е било, вътре никой не е останал жив, затрупани, безнадежно. Смъртта бе разтворила зловещите си криле над всички, живи, ранени и мъртви, надмирисаните и разложени останки от хора по улиците. Берлин беше един вонящ изгърчен труп, гордите му някога сгради, вперили постещ взор в небето. Но оттам не идеше пощада. Едва сега момчето забеляза че ръцете му са посивели от пепелта на опожарения град, на изгорялата жива плът. Ужасна сме, от която той се помъчи да се отърси. Не беше кой знае колко трудно да забрави за това, друга, по страшна мисъл бе завладяла съзнанието му, въпреки писъците и бомтежа на падащите снаряди. Гладът Вече шест дена не бе слагал в устата си нищо друго, освен варена коприва, но сега и тя не се намираше. Всичко наоколо бе разорено от сипещите се бомби. От време на време сред дима изплуваха отделни човешки фигури и после изчезваха отново. Възрастна жена са забратка на главата и празна кошница в ръка. Еднорък мъж с невиждащи очи. И малко момиче. Наслед дългота се изгубиха сред бъркотията от повалени дървета, където се криеше и Ерик. А опашката от танкове продължаваше да се вие като зловеща метална змия. Няма ли край този ужас? Питаше се момчето. Яко? Има, кога ще е? Няма ли най сетне да се задавят в кръв тези? Мой фрайхер прекъсна четенето му гласът на Пфертхоф. Извинете ме, само една дума. Рай се стресна и хлопна книгата. Слушам ви. Как само пише този човек, мислеше си той. Направо ти спира дъха. Истински. Сякаш със собствените си очи е гледал как англичаните превземат Берлин. Бърр, той потрепери. Удивително е все пак каква сила има литературата, дори тази ефтина измишлетина върху съзнанието на човека. Нищо чудно, че книгата е забранена на цялата територия на Райха. Лично аз също биха забранил. Не трябваше да се захващам с нея. Но връщане назад няма, ще трябва да я прочета до край. В приемната са дошли някакви моряци от немския кораб, каза секретарят. За заверка на документите. Да, Ким на Райс. Той пое енергична крачка към приемната, където вече го очакваха трима моряци, облечени в еднотипни сиви полувери, с малко нервни. На издаващи душевна сила лица. Райс вдигна ръка за поздрав. Хайл Хитлер. Той ги огледа с хладна усмивка. Хайл Хитлер. Отвърнаха малко колебливо моряците. След това извадиха своите документи. Веднага след като приключи се заверката, Райс побърза да се върне в кабинета и отново се зачете в скакалците. Не след дълго попадна на сцена, в която се разказваше за Хитлер. И усети, че не може да се спре, трябваше да прочете веднага и до край. Описваше се съдът над Хитлер. Процесът в Мюнхен, след края на войната. Хитлер попаднал в ръцете на съюзниците. Боже, мили! А заедно с него Дюбелс, Дьоринг и всички останали. Хитлер отговаряше на американски обвинител, черни, плъмтящи очи, в които сякаш за миг се беше възвърнал старият боен дух. Дребното, сгърчено тяло се изпъна, главата гордо се повдигна. И сетне злобно извитите усни промълвиха с дразга в полушепот, дъцич хирстечевич. Трепет премина по лицата на присъстващите в залата руснаци, американци, англичани и германци. Да, помисли си Карл. Ето го, изправен пред нас. Ние сме разгромени. Смъкната е маската от лицето на героя, който ни водеше, за да видим неговия истински лик. Нищо повече от. Фрайхер. Райсу съзна, че не е чул кога е влязъл неговият секретар. Заед съм и съска гневно той и хлопна книгата. За Бога, непрестанно се опитвам да прочета. Тази книга. Бесмислено беше да се гневи. И той го знаеше. От Берлин пристигна още една шифрограма, продължи Пфердхов. Зърнах началото, докато я решифроваха. Отнася се за политическата обстановка. И какво се казва там? Промърмори райс, като търкаше слепоочия. Доктор Дюбелс е направил неочаквано изявление по радиото. Голяма реч, секретарят имаше доста развълнуван вид. Изпращат ни за шифрования текст на речта, за да го предоставим на местната преса. Да, добре, кимаше замислено Райс. В мига, в който секретарят излезе от стаята, той отново отвори книгата. Непрестанно на църта, колко пъти го предупреждавах за това, мислеше си той, докато прелистваше страниците. Тишина, Карл отправи взор към покрития с флаг над гробен камък. Тук лежи той, мир на прахта му, напуснал винаги нашия живот. Никой не може да го върне при нас, дори демоничната сила, която го владеше. Човекът, или може би обеменсеч, в когото Карл бе вярвал сляпо, когато беше боготворил до самата му смърт. Адолф Хитлер бе преминал в отвъдния живот, но Карл все още висеше на ръба на пропаста. Няма да го последвам, шептеше мислено Карл. Искам да живея. И да строя. Всичко ще построим наново. Трябва да го направим човек, Нем. Колко далече, колко невъобразимо далече ги бе завело коварното очарование на фюрера. И ето го финалния акорд на този величествени позорен път, от малкото, провинциално градче в Австрия, през гладуващата Виена и кошмара на окопите от Първата световна война, до напрегнатата политическа борба, основаването на партията, обединяването на нацията и може би само на една протегната ръка от световното господство. Но Карл вече знаеше, че всичко това е било блъв. Адолф Хитлер ги бе излъгал. Беше ги повел след себе си, омадюсани от празни думи. Още не е твърде късно. Ние разкрихме твоята измама, Адолф Хитлер. И най сетне не прозряхме истинският и лик. Прозряхме лика на фашизма, тази ужасяваща епоха на смърт и мегалумански фанатизъм. Амин. Карл се извърна и бавно се отдалечи от потъналия в тишина гроб. Райс затвори книгата и известно време седя замислен. Чувстваше се потиснат. Трябваше повече да натиснем японците, мисляше си той, та да забранят тая проклята книга. Не знам защо, но струва ми се, че го. Правят нарочно. Нищо не им пречеше да го арестуват този, как му беше името, Абенсън. Имат достатъчно тежест в Средния Запад. Всичко в тази книга беше потискащо, смъртта на Адолф Хитлер, трагичната гибел на съкрушения Фюрер, краят на партията, а с нея и на Германия всичко бе описано толкова истински, толкова реално. Сякаш Германия наистина бе изгубила световната хегемония. Как успял да го постигне? Питаше се Райс. Нима това е само писателско умение? Да. Вярно, писателите ги бива за такива работи. Да вземем, например, доктор Дьобелс. Нали и той е започнал така, на литературното поприще? Именно там се е научил как да докосва спотаените и дремещи във всеки от нас страсти и инстинкти. Да, писателите добре познават човешката същност. Жалка, страхлива, сластолюбива, готова да продаде всичко в името на собствената сялчност. Ето на тези струни обичат да свирят те. И да ни се присмиват, разбира се, макар и прикрито. Погледнете само как си играеше този Абенсън не с мой интелект, не, възмущаваше се мислено райс, а с чувствата ми. А отгоре на всичко е получили пари, и то немалко, за тази работа. Изглежда някой е подучил този ечен съфлати. Инструктирал го е какво да пише дума по дума. Какво ли не биха сторили за пари тези жалки дръскачи? Изсипал е една кофа лъжи, а на хората това им дай, да четат измишлютини. Е да видим къде е публикувано това. Хер Райс внимателно разгледа книгата. Омаха, не браска. Последната крепост на някога процъфтяващата книжна индустрия на САЩ, рожба на гнусните политически стремежи на комунисти и евреи. А може би Абен Сън еврейн? Унящо куче, нем. Значи още не са се отказали да ни тровят. Тази Дюдес Чезбук. Той яростно хлопна корицата. Истинското му име сигурно е Абенштайн. Обзалагам се, че Фести вече са се заинтересували от него. Трябва на всяка цена да изпратим някого в скалистите планини на посещение при Хер Абенштайн. Нищо чудно, кройц фон Мере вече да е дал необходимите разпореждания. Макар че при цялата тази бъркотия в Берлин може и да е забравил. Сега всички са погълнати от онова, което става у дома. Не, поклъти глава Райс, тази книга е прекалено опасна. Да предположим, че някой сутрин намерят този Абенштайн да се поклъща обесен на собствения си полюлей. Това ще е отрезвяващ. Знак за всички които се възхищават от неговите идеи. В края на краищата, последната дума отново ще е наша. Ние ще напишем по скриптума. Юдейска книга Нем. За тази работа трябва сигурен, проверен човек. Интересно, какво ли прави сега с Курцени? Райс отново прочете кратките бележки на гърба на книгата. Значи, отрепката се е барикадирала. Във високия замък. Мисли се за голям умник. Едно е ясно, за онзи, когато изпратим, обратен път няма да има. А може би няма смисъл? Може би е твърде късно. В края на краищата, книгата вече е излязла. А и територията е власт на японците. Ако надушат нещо, жълтите дръбосъци ще вдигнат олелия до небесата. Не... Нищо няма да се случи, ако се пипа внимателно. В го Рай си записа в бележника, въпроса да се обсъди се с генерал от Оскурцени или още по-добре с Олендорф в трети отдел на ЕСВИЧЕЧЕС ЧАПЕНТ. Струва ми се, че именно той ръководеше оперативна група, да? Управление на службата за безопасност на Райха, НЕМ. И изведнъж Райс почувства, че го завладява страхотна, болезнена ярост. Мислех си, че сме приключили с това. Нима ще продължава вечно? Та войната свърши преди толкова години. Мислехме, че с нея са свършили и проблемите. А после дойда провалът в Африка и този побъркан Зайсинквард, който се хвърли да осъществява на лодничавите планове на Розенберг. Прав е онзи проклет смешник Холп да ни се подиграва. И откъде само му е дошла на ум тази идея? Марс, заселен от евреи. Кацаме и хоп. Идват на среща. Двоглави и ниски като пигмеи. Но стига вече, трябва да се заема с непосредствените си задължения. Нямам време за подобни мисловни гимнастики, като да изпращам менсества до по дирите на Бенсън. И без това съм затрупан от шифровани телеграми и чакащи в приемната немски моряци. Нека уния горе се занимават с подобни проекти. Нали това им е работата? Едно е сигурно, реши той, ако замисля нещо подобно и се проваля, няма да имам голям избор. Или ще ме приберат на някое тихо местенце на източния бряг, или токовиж ме натикали в няколе килия да подишам цианиден газ с циклон Б. Той откъсна страницата с бележката, я на малки парченца и после изгори в глинения пепелник. На вратата се почука. Влезе Пфердхоф с обемиста папка документи. Знаменитата речна. Доктор Дьобелс, той постави папката на бюрото. Препоръчвам ви да прочетете. Една от най-хубавите му речи. Райс запали поредната цигара, Сайман Нарц и се задълбочи в речта. Девет, след близо две седмици, почти непрестанна работа фирма, Ед Франк, бижута по поръчка най сетне бе готова с първата серия образци. Бижутата бяха подредени в стройни редици на поставка от черно кадифе. Еда Макарти и Франк Фринг дори успяха да си напечатат визитни картички върху бял кадастрон от стари коледни картички, с помощта на пригоден от гума за триене штемпел, на който артистично се преплитаха техните имена. Ефектът, до някъде благодарение на високото качество на кадастрона от коледните картички, беше потрясаващ. Всичко бе изпипано съвсем професионално. Бижутата, визитните картички, навсякъде лечеше опитната ръка на майстор. А и как иначе? Мислеше си Франк. След като и двамата сме професионалисти, не само в бижутърското изкуство, а във всичко, което зависи от ловкостта на ръцете. Кадифените поставки предлагаха богато разнообразие от украшения. Гривни от мед, платина, бронз и дори от стоманени брънки. Платинени медалюни с красиви сребърни орнаменти. Сребърни обеци. Брошки от сребро и мед. Именно среброто бе погълнало основната част от скромните им финанси, но си заслужаваше. Бяха купили, разбира се и няколко полускъпоценни камъка, които сега красяха брошките, перли, нефрит, опал. А потръгнат ли нещата, ще могат да си опитат късмета с злато и, дай Боже, Пет-шест каратови диаманти. Защото само златото можеше да им донесе истинска печалба. Все още на пазара се намираха стари украшения, без особена художествена стойност, които можеха да се кукят ефтино и после да се претопят. Всичко това обаче изискаше средства, и то много. От друга страна, една златна брошка по цена на дребно се равняваше на близо 40 медни. Подобни украшения непрестанно се търсеха на пазара и продажбата им носеше доста добра печалба. Стига разбира се да стигнат веднъж до магазините. До този момент не си бяха опитвали силите там. Вниманието им беше погълнато предимно от натрупване на така наречената материална база. Те здяха с електромотор, усукваща рама, шлифовачно вретено и полировъчни дискове. Разполагаха вече с пълен Инструменти от груби през по-фини шлифовъчни гривни докожени, кадифени, памучни и шамозитни. Полиращи кръгове. Естествено бяха се снабдили с оксияцетиленова горелка, в комплект с бутилки за кислород, очила, дозатор и всичко останало. Но най-много се радваха на бижутърските инструменти. Клещи изписани от Германия и Франция, микрометри, диамантено средло, ножовки, щипци, пинцети, поялници втора ръка. Менгемета, гласпапир, механични ножици, мънички чупчета-редици от изрядно подреден прецизен инструментариум. Разполагаха със значителен запас от игли за брошки, клипсове за обеци, веришки, каквото им потрябва. Цялото това изобилие бе погълнало близо 2000 долара, в момента фирмата разполагаше с не повече от 200 долара. За това пък дейността им беше легализирана с необходимите документи от администрацията на Тихоокеанските щати. Дошло бе време да продават онова, което са създали. Шамузит, вид минерал. Няма на този свят купувач, мислеше си Франк, който да подложи тези изделия на поструга преценка, от тази, на която ги подложихме самите ние. Всяко едно от подрадените пред него украшения бе многократно изследвано за най-малките дефекти, недошлифувани участъци или лоша спойка, качественият контрол на фирмата бе съвършен. В магазина можеха да се хванат и за най-дребния дефект: дръскотина от металната четка или някое петънце от обработката с киселина. В този момент не можем да си позволим подобен риск. Една погрешна стъпка и всичко свършено. На първо място списъка за снабдяване стоеше магазинът на Робърт Чилдън. Но само е да можеше да отиде там. Челдън със сигурност щеше да си спомни Франк Фринг. Ти ще се заемеш с основната продажба, рече е да, който внимателно се бе приготвил за срещата с Чилдън, добре скроен костюм, нова вратовръзка, бяла риза. Въпреки всичко, на лицето му се четеше неспокойствие. Знам, че страшно ни бива, повтори за кой ли път той, но дявол да го вземе. По-голяма част от украшенията бяха с абстрактна форма, ферични спирали, втвърден във вода метал, пъяженоподобни мрежи. Имаше и масивни, тежки брошки, сякаш изделани от някой удохотворен варварин. Като количество, лежащите пред тях украшения не бяха кой знае колко, но въпреки това се отличаваха с невероятно многообразие. Колекция, която би желал да притежава не един магазин. Ако се провалим, мислеше си Франк, поне ще го узнаем веднага. Но спеем ли, чака ни работа за цял живот, двамата внимателно подредиха колекцията на дъното на изящна японска плетена кошница, с която се бяха здобили по идея на Еда, ако пък нищо не излезе, ще си върнем поне част от парите от продажбата на суровините и инструментите. Тък му подходящ момент да се обърна за съвет към ракула. Най-добре е да го попитам, ще се справи ли Еда при своя първи опит за продажба? Не, прекалено съм нервен. Това е лош признак. Пък и жребият вече е хвърлен, първите образци са завършени, парите са вложени, каквото и да измъдри книгата на промените вече е късно. Книгата няма да ни продаде стоката, нито пък ще ни даде късмет на готово. Ще започна с Чилдън, въздъхна на Еда, няма какво повече да се бавим. А после идва и твоя ред. Ще дойдеш с мен, нали? Можеш да. Останеш в камиона. Ще паркирам за тъгала. Един господ знае колко ни бива седа в търговията, мислеше си Франк, докато се качваха в кабината. Челдън не е страшен, но в тая работа трябва да си малко мадьосник. Както казват, да се умееш да направиш представление. Джулиана ги можеше тия работи, хубава е, знае как да се държи и е жена. В края на краищата, стоката, която продаваме, е предназначена за жени. Може направо да се сложи и така да отида в магазина. Той затвори очи и се помъчи да си я представи как би изглеждала с някое от техните украшения позлатената гривна или масивното сребърно колие. Франк съвсем ясно си представи черните и кратко, лъскави коси, пронизващия поглед, облечена в някой плътно прилепнал полувер, който да очертава стройната и кратко гръд и вълнуващите движения на колието. Божичко, как му се искаше да е пред него в този момент. Да плъзга своята нежна длам по изящния набор от украшения, после да спре вниманието си на нещо, което и кратко е направило впечатление, да го вземе и да го разгледа, вдигнала нагоре глава. Джулияна винаги се интересуваше от неговата работа. Най-много ще и кратко отиват обеците, унесе се в мечти Франк, онези, платинените, с капоценните камъни би могла да прибере косите си назад шнола, за да се виждат по-добре. А после ще снимаме и ще използваме снимките за реклама. Двамата се да бяха стигнали до заключението, че ще има необходим каталог на фирмата, който да изпратят и в други градове на страната. Страхотно ще изглежда, кожата и кратко е мека като кадифе, без никакви бръчки, има прекрасен цият. Дали ще се съгласи, ако успея да я намеря? Чувствата и кратко към мен няма значение, тук става дума за бизнес. Дявол да го вземе, ще и кратко предложа дори снимките да направи някой друг, професионален фотограф, например. Това ще и кратко достави удоволствие. Винаги е обичала, когато и кратко се възхищават, когато е гледат, независимо кой. Но май всички жени са такива. Обичат да им се обръща внимание. Като малки деца, които все си мислят, че щом не ги гледат родителите им, то това, с което се занимават, не е реално. И Джулиана беше същата. Не можеше да понася самотата, се очакваше някой да и кратко прави комплименти. Баздържа, държа, че и в този момент някой се увърта около нея. Отсъклил се в тялото и кратко, докато и кратко разправя колко хубава. Какво ти става? Е да го погледна внимателно. Нервите ли не издържат? Не. Отвърна Франк. Нямам никакво намерение да му треперя на оня, заговори Еда, ще ти призная нещо, никак на ме страх. Хич не ми пука, че кварталът е богатъшки и трябва да нося този смешен костюм. Вярно е, че не понасям такива дрехи. Ужасно неудобно се чувствам. Но това няма никакво значение. Ще отида и ще му натрия нос на оня. Дай Боже, помисли си Франк. Подяволите, щом ти си успял да го преметнеш соная история за японски адмирал, за мен няма да е никак трудно да му пробутам нещо от нашата ръчно направена колекция. Ръчно изработена, поправи го Франк. Даде. Ръчно изработена. Искам да кажа, ще отида там и няма да изляза, докато не го скубя поне за половината украшения. Ще видиш, че ще ги купи. Трябва да е пълен глупак да изпусне такава възможност. Огледай се наоколо, виждал ли си някой да предлага подобни шедьоври? Божичко, само като си помисля, че този тапак може да ни откаже и ми идва да го прасна. Не забравяй да му кажеш, че всички изделия са лети, а не само покривани с метал. Остави на мен да решавам как да се държа, каза Еда, вече съм намислил няколко идеи. Същност, какво ми пречи да го направя? Мислеше си Франк е да няма да има нищо против. Ще опакувам няколко украшения и ще ги изпратя на Джулиана. Нека види какво мога. Пощенската служба сигурно ще може да открие, ако им дам последния и кратко адрес. Какво ли ще каже, като отвори котията? Ще прибавя кратка бележка, че съм ги направил сам, че съм съдружник в новосъздадена частна бижутерска фирма. Ако успея да заинтригувам, да и кратко подпаля въображението, кой знае, може и да се върне. Ще и кратко разкажа подробно за тайнството на скъпоценните камъни и благородните метали. За магазините, на които продаваме, за богаташките квартали. Тук ли беше? Попита Еда и натисна спирачката. Движението тук, в центъра, бе доста натоварено, сградите се губеха нагоре в небето. Май ще се поизплътим, докато открием свободно място за паркиране. Понадолу е, рече Франк. Нямаш ли някоя е марихуанка в тебе? Попита го еда, ужасно ми се пуши. Франк му подаде пакет японски цигари, небесна музика, към които се бе пристрастил, докато работеше в рума. Сигурно живее с някой друг, въздъхна. Мислено Франк. Изписне него. Сякаш му е жена. Познавам добре Джулиана, но още ме като котка, трябва да се сгуши в някого. Не е родена да живее сама. Аз също. Може би си е намерила някой наистина свестен. Някой стеснителен студент. Винаги си е падала по млади, неопитни мъже, които да покровителства. В нея няма и капчица цинизъм, готова да даде всичко от себе си. Да се посвети до край. Но не бих понесъл, ако се е хванала с някой дъртък. Някой стар, опитен сластолюбец, който я е гледа и замечтано предъвква пъхнатата в устата клечка за зъби. Изведнъж му стана задушно. Мисълта, че Джулиана е попаднала в лапите на някой мръсник, който е превърнал живота и кратко в стори направо непоносима. Знам, мислеше си той, не и кратко ли потръгне в живота? Но успее ли да си намери другар, човек на когото да се опре, който да я разбере, тогава ще сложи край на живота си. Така и кратко е писано. Аз бях прекалено груб с нея. Не че съм чак толкова лош, има далеч по-неприятни типове от мен. Усещах, когато е самотна, когато е тъжна, когато има нужда от любов и съчувствие. Винаги се стараях да успокоя, да утеша. Но тя заслужаваше повече, много повече. Тук ще паркирам, каза решително Еда, намерил безсвободно място. Виж какво, рече задъхано Франк. Имаш ли нещо против да изпратя няколко украшения на жена ми? Не знаех, че си женен, Еда беше изцяло погълнат от паркирането. Разбира се, стига да не се от сребърните, той изгаси мотора. Пристигнахме, Еда изпувка пред себе си е марихуанен облак, после смачка цигарата в таблото и я хвърли на пода. Пожелай ми успех. Успех, рече Фринг Франк. Ей, виж какво има тук, възкликна Еда. На гърба на пакета с цигари беше отпечатана лака, миниатюрна японска поема. Еда зачете на глас, като се мъчеше да надвика уличния шум, и скука куковица в бледата зора. Затърсиха с поглед. И що видях? Единствено луна сребриста. Той подаде пакета на Франк. Сетне го потупа за хилен по рамото, сграбчи кошницата и скочи от седалката. Оставям на теб височайшата чест да пъхнеш монета в автомата, извика той и закрачи по тротуара. Не след дълго се загуби в оживената улица. Джулиана. Повика е мислено Франк. Да знаеш само колко съм самотен. Той слезе на паркинга и пусна монета в автомата. Страх ме е, страх ме е, че... Цялата тази авантюра с бижутерийния бизнес ще се спука като сапунен мехур. И какво ще стане тогава? Как го бе казал уракулът? Плачи сълзи над счупеното гърне. Човек рано или късно се изправя пред тъмната сила на живота. А отвът нея е само смъртта. Нямаше да му е толкова тежко, ако сега до него бе Джулияна. Страх ме е, повтаряше си той. Ами ако е да се провали, ако всички ни се присмеят, какво ще правим тогава? Върху един проснат на пода Чаршев, Джулиана лежеше притисната към Джосинандела. Стаята беше задушно, навън грееше следобедното слънце. Голите им тела бяха плувнали в пот. Една капка под се по брадата на Джо, увисна за миг и после капна на шията й кратко. От тебе капе! Промърмори Джулиана. Джона отговори. Дишаше бавно, равномерно. Като океана, помисли си тя. Ние не сме нищо повече от шепа вода. Хареса ли ти? Попита го тя. Той промърмори нещо, в смисъл, че да, било е страхотно. Така си и мислех, притвори очи Джулиена. Значи му е харесало. Трябва да ставаме, Направо лепна от пот. Джо се размърда. Ставаш ли? Тя се вкопчи с две ръце в него. Не дей. Поне още малко. Не е ли време за тренировка? Днес няма да ходя на тренировка, отвърна мислено тя. Не се ли досещаш? Ще излезем някъде двамата. Няма да стоим вечно тук. Искам да ме заведеш някъде където не съм била до сега. Наистина е време да ставаме. Джо бавно се надигна, ръцете и кратко се плъзнаха по мокрото му тяло. Той се изправи и зашляпа към банята с боси крака. Свърши се, помисли си тя. Е, добре. Чувам те, извика от банята Джо. Не дай да пъшкаш. Стига стая вечна депресия, трагикомична подозрителност и мирова скръп, той застана на прага, целият в пяна, ухилен. Какво ще кажеш да се поразходим малко? Къде? Извика задъхано тя. Към някой голям град. Какво ще кажеш, например, да отидам на север, към Денвър? Можем да се поразходим по улиците, да отидем на представление, на ресторант, или ако искаш, да си купиш нова рокля. Каквото пожелаеш? Съгласна ли си? Просто не можеше да повярва на ушите си. А толкова и кратко се искаше. Твоята таратайка ще издържи ли дотам? И още как, едва промълви тя. Ще си купим по някой моден парцел, продължи той. И ще се позабавляваме като хората. Имаш нужда от добра почивка, напоследък. Май много ти се събрало. А откъде ще вземем пари? Аз имам, рече Джо. Погледни в куфъра, той хлопна вратата на банята и шумът от водата проустанови понатътъшния разговор. Тя отвори гардероба и измъкна малкия, износен куфар. И наистина, въгъла имаше добре натъпкан плик с рейхсмарки. Тлъста, солидна пачка от пари, които вървяха навсякъде по света. Значи наистина можем да се разходим, развесели се тя. Мислех, че ми се подиграва. Как ми се иска само за миг да надзърна в него и да видя какво става там? Тя се заеда брои парите. Отдолу под плика с парите се търкаляше масивна писалка с цилиндрична форма. Доста тежка. Джулияна отвинти капачето и се втренчи в позлатеното перо. Странно, какво е това? Посочи тя химикалката на излезлия от банята Джо. Той я взе и внимателно я прибра в куфара. Имаше объркан. Малко разтревожен вид. Пак ли твоята тъмнителност? Рече Джо. После неочаквано я прегърна през кръста, вдигна я и зарови лице в гърдите и кратко. Джулиана почувства горещия му дъх върху кожата си. Не, истина тя. Просто трудно привиквам с новото. И все още малко ме страх от теб, помисли си тя. Толкова малко, че дори не знам защо. Ще те изхвърля през прозореца. Закани се Джо и я понесе престаята. Ако не слушаш? Моля те, рече тя. Шегувам се. Слушай, предстои ни марш, като марша към Рим. Спомняш ли си го? Сам дучето ги е водел, и Чичо ми Карло е бил там. А ние ще си направим маничък марш, не толкова велик, че да го пишат в историческите книги. Готова ли си? Той впи в нея толкова неочаквано, че зъбите ми стракаха. Представи си колко добре ще изглеждаме в новите си дрехи. Нали ще ми обясниш как трябва да се държа в обществото, как да говоря? Имам нужда от няколко урока по маниери. Мисля, че нямаш нужда, рече Джулиана. Говориш непозле от мен. Не си права, той придоби мрачен вид. Говоря много лошо. С ужасен италиански акцент. Не ти ли направи впечатление още от самото начало? Не си спомням добре, отвърна тя. Въобще не бе обърнала внимание. Жените най-добре познават светските обноски. Джой е занесе на ръце до леглото и я хвърли отгоре. Ако ви нямаше вас, сигурно цял живот щяхме да си говорим само за спортни състезания, залагания на конния тотализатор, или пък да си. Разказваме мръсни вицове. Странно настроение си, приятелю мой, замисли се Джулияна. Само до преди миг беше мрачен и замислен, а откакто ти дойде тая идея да се поразходим, направо не се удържаш на едно място. Наистина ли искаш да си с мен? Нищо не ти пречи да ме зарежеш и да поемеш по пъти си, и друг път си го правил. На твое място бих поступила точно така. Това е заплатата ти ли е? Попита го тя, докато се обличаше. Твоите спестявания... Парите и кратко се струваха страшно много. Впрочем, казват, че на изток се печелело добре. И друг път съм разговаряла с шофьори на камьони, но нито един от тях. Защо си мислиш, че съм шофьор? Прекъсна я, Джо. Пътувам с камьона, за в случай, че ни нападнат пътни бандити. Затова се преструвам на обикновен шофьор. Той се отпусна в креслото и притвори уморено очи. Ясно ли е? И изведнъж тя забеляза в ръката му нож. Тънък и остър, като картофобалачка. Мили Боже, помисли си тя. Това пък откъде се появи? От ръкава му или направо от въздуха? За това ме наеха в «Фолксваген». Помогна и досието ми от войната. По време на акция неведнъж сме се сблъсквали с командосите на Хаселдън, той вторачи черните си очи в нея и се ухили. Познай, кой спипа на края полковника. Бяхме ги притиснали към брега на Нил, полковника и четирима от неговия прословод, отряд за диверсии в дълбоката пустиня. Няколко месеца след битката при Кайро. Една нощ направиха опит да ни откраднат бензина. Тък му бях застанал на пост когато ги видях да се промъкват към нас, целите намазани с вакса и окичени с гранати и автомати. Нямаше ги гаротите, а и бяха прекалено шумни. Внезапно зад гърба ми се появиха Сълдън и се вкопчи в гърлото ми. Аз бях по силният от вамани, Джоскочи от кръслото с нервен смях. Да си стягаме багажа. Обади се в тренировачната зала да им кажеш, че си взимаш няколко дена отпуска. Джулиана го гледаше разколебана, разказът и кратко се стори неубедителен. Може би никога не е служил в Северна Африка, а само се хвали с чути от токоттъм истории. Кой знае, може и въобще да не е волювал и сега да избива комплекси. И какви са тези пътни бандити? Зачуди се тя. Никога не бе чувала за подобно нещо. Нито един от спрелите в градчето камиони нямаше охрана. Измислил е всичко, за да ми направи впечатление, да се представи в романтична светлина. Ами, ако е побъркан, токовиш ми се наложи да употребя умението, с което досега само си изкарва хляба. Защо? За да спася своята девственост? Или живота си? Глупости. От него вони на бедност и мизерия. Умръзнало му е да се трепе. Събрал е всичките си скътани пари и сега иска да се представи за граф. Преди отново да го погълне блатото. За това се е вкопчил в мен. Окей, okay, Кимна на Джулиана. Ще се обадя. По пътя към антрето, където бе окачен телефона, тя си мислеше. Всички мъже са еднакви, мечтаят да се залепят за няколя хубава жена и да профукат парите си по нея. Но в едно е прав този Надела. Май наистина имам някакъв подсъзнателен страх от мъжкия пол. И Франк ми го е казвал. Затова се разделихме с него. Затова сега съм напрегната и го гледам с недоверие. Когато се върна за Вариджо да чете, скакалците, сбърчил вежди, с леко помръдващи устни. Толкова бе овлечен, че дори не я забеляза. Нали щеше да ме оставиш да я прочета? Добре де, че ти. И аз ще карам. Ти ли ще караш? Но колата е моя. Той не отговори, потънал в книгата. Робърт Чилдън вдигна глава от касата и огледа високия, строй който бе застанал на вратата на магазина. Облечен бе в малко старомоден костюм, а в ръката си държеше странна, на вид плетена кошница. Търговец, най-вероятно. Но вместо подкупваща усмивка, кой знае защо лицето му имаше мрачно, навъсен изражение, сякаш бе някой нискообразован водопроводчик или техник. Робърт Челдън изпрати предишния клиент до вратата и едва тогава се обърна към влезлия. Кого представете? Бижутерски изделия Ед Франк промърмори малко несигурно мъжът. Никога не съм ги чувал, Челдън че наблюдаваше с присвети очи и суетливите движения, с които мъжът разопаковаше стоката. Ръчна изработка. Уникати. Оригинален дизайн. Мед, платина, сребро. Предлагаме дори изделия от ковано желязо. Потикван от любопитство, че елдан надникна в кошницата. Върху черната кадифена подложка бяха наредени различни изделия от метал. Не, благодаря, рече той. Това не ме интересува. Колекцията представя съвременното американско изкуство. Челдън поклати още веднъж глава и се върна при касата. Известно време мъжът се помайваше край извадените украшения, без да знае какво да прави. Челдън го гледаше с кръстени ръце, докато обмисляше предстоящите задачи. В 2 часа имаше важна среща, на която възнамеряваше да представи няколко оригинални чаши от миналия век. по в 3. Трябваше да пристигне поредният пакет, изпратен в университета за проверка. След злополучния инцидент с представителя на японския адмирал, Челдън изпръщаше всички образци на проба за автентичност. Това не са покрития, обади се мъжът от дъното на магазина. Всичко е лято. Челдан кимна без да отговаря. Знаеше, че човекът рано или късно ще си тръгне. В този момент извъня телефонът. Чейлдан вдигна слушалката. Някакъв клиент попита за люлещ се стол, който Чейлдан бе изпратил на ремонт. Още не беше готов и се наложи Робърт да измисля някакво оправдание. Докато говореше, той се загледа навън, през потъмнелия прозорец. Най-сетне клиентът се успокои и затвори. Никога вече няма да рискувам, мислеше си той. Стига ми, че се опарих в соня проклят колт. Такова нещо не се. Забравя лесно. Вече ще взимам стока само от сигурни източници. Чувствам се сякаш под въпроса било поставено не някакво фалшиво произведение на американското изкуство, а собствения ми акт за раждане. Или спомените ми за бащата на нацията. А може би наистина не помня стария, ФДР. Съхранил съм някакъв събирателен образ от представи, внушени ми от други хора. Неусетно имплантиран в мозъчната тъкан мит. Като, например, митът за хепалоид и чипандел. За великия е Брахам Линкълн. Ето заповядайте, с този нож и тази вилица се е хранил той. Божичко, колко безмислено е това! Франклин делано Рузвълт. Английски производители на мебели. Мъжът все още бе тук. Той използва момента, в който погледът на Чейлдън попадна върху него и задъхан изрече: Работим и по поръчка. Пожелание на клиента. Ако купувачите ви имат някакви по специални желания, гласът му бе дразгав, нерешителен. Той се покашля, погледна Чейлдън в очите и после сведе поглед към подредените в кошницата изделия. Очевидно не намираше сили да си тръгне. Чейлдън само се усмихна мълчаливо. Не е моя работа. Помисли си той, дали ще изгуби лице пред мен. Да се оправя сам. Ах, неудобно не ни значи. Никой не го е карал да става търговец. На мен да не ми е леко. Цял ден превивам гръб пред проклетите джапанки. А на тях нищо не им струва да ти натрият носа, достатъчно е само да си променят интонацията. Изведнъж му хрумна нещо. Ами той просто няма никакъв опит. Как не забелязах порано. Защо да не взема от него нещо на консигнация? Нищо не ми струва. Ей, повика го Челдън. Мъжът го погледна с надежда. Челдън бавно се приближи към него, спря се и го огледа с кръстени ръце. Май се очертава тих следобед. Нищо не обещавам предварително, но все пак ще погледна какво предлагате. Разчистете там унези котии. Той посочи с ръка. Мъжът кимна и се заеда разчиства място на штанда. После отвори кошницата и внимателно извади първите няколко украшения. Сега ще има да ги подрежда, ядосваше се Челдън. Цел час, ако не и повече. Ще се надява. Ще се моли. И час по час ще ме поглежда с очакване. Дали не съм клъвнал на въдицата? Поне малко. Като свършите, каза със сух глас той, ако не съм заед, повикайте ме. Мъжът подреждаше трескаво, сякаш го бе ожелила. Пчела В този момент в магазина влязоха посетители и Чейлдън избърза да ги посрещне. След секунда вече бе забравил за търговеца и неговите дребни въжделения. Той пък от своя страна, сякаш осъзнал дадения му шанс, започна да действа малко поспокойно. Челдън продаде една чугунена каничка за бръснене, за малко да продаде и едно ръчно плетено ковьорче, но вместо това получи депозит за един стар персийски килим. Измина близо час. Най-сетне посетителите си тръгнаха. Магазинът отново бе празен, като се изключи търговецът. Мъжът бе приключил с подреждането. Върху грижливо упънатото кадифе лежеше цялата колекция. Челдън запали една цигара, страна на усмивките, направи няколко замислени крачки и се спря, като тихичко сита наникаше. Търговецът го гледаше мълчаливо. известно време никой не заговори. Най-накрая Челдън протегна ръка и вдигна една брошка. Ще взема тази. Чудесен избор побърза да отговори търговецът. Разгледайте я никъде няма да откриете дори дръскотина от четка. Изключително фина полировка. Работим с най-издръжливите лакове. Чейлдан кимна небрежно. Това, което се постарахме да направим, обясняваше мъжът, бе да се възползваме от многократно изпитани промишлени техники за бижутърска обработка. Доколкото ми е известно до сега, никой не е предлагал на пазара подобно нещо. Никаква пластмаса, това е нашият принцип. Всичко е спойка на метал с метал. Челдън избра две гривни. После една брошка. После още една. Разгледа ги внимателно и след това ги отдели на страна. Лицето на търговеца са озари от надежда. Челдън посочи прикаченото към една огърлица етикетче. Това ли е, да, цената? Но за вас с 50% отстъпка. Ако купите за над 100 долара... Ще прибавя още 2%. Челдан че отдели още няколко украшения. Мъжът се вълнуваше все повече. Започна да говори бързо, да се повтаря, и най-накрая почти нищо не се разбираше от монотонния му монолог. Той наистина си мисли, че още сега ще ги купя, подсмихна се Чилдън. Но лицето му оставаше все така безизразно, докато отделяше интересуващите го екземпляри. Великолепна вещ, възкликна мъжът. Когато Челдън взе един тежък медалюн. Избрахте най-доброто. Поздравявам ви, мъжът се засмя. Веднага си личи, че сте познавач, той. Присви очи. Очевидно пресмяташе на омпечалбата. И тогава Челдън каза: Бих искал да ви уведомя, че предоставка от непознат източник работя само на консигнация. В първия момент търговецът не разбра какво му казват. Той млъкна и го загледа неразбиращо. Чейлдан му се усмихна. Консигнация Повтори като ехо търговецът. Ако не искате, не ги оставяйте, рече Чейлдан. Зеквайки мъжът отвърна, искате да кажете, че трябва да ги оставя, а вие ще ми платите друг път, когато ще получите две трети от сумата. Когато образците бъдат продадени. Така в края на краищата ще спечелите много повече. Вярно, ще трябва да почакате, но Челдън свираме не. Ваша воля. Сигурно ще се намери малко място на витрината. Ако потръгнат, другия месец ще поръчам още, тогава може и да ги кукя веднага. Търговецът бе загубил вече близо час в разупаковане и опаковане на колекцията. И повторно разупаковане. Щеше да му е необходим още един час, докато я прибере. Настъпи тя го тишина. Украшенията, които отделихте на страна, заговори стих глас той. Именно тях ли искате? Да. Нямам нищо против да ги оставите. Челдън че се обърна и закрачи към задната част на магазина. Ще ви напиша разписка. Така ще имате документ за количеството, което сте оставили при мен. Предполагам, знаете че магазинът не носи отговорност, ако нещо се случи с оставените на консигнация стоки. Ако накрая се окаже, че нещо липсва, добави на себе си Челдън, ще го пишем откраднато или изгубено. Напоследък често се краде по магазините. Особено дребна бижутерия. Каквото и да се случи, Робърт Челдън, щеше да спечели. Не се налагаше да плаща веднага. Единственото – което си искаше от него е да прибере печалбата в качеството си на посредник. Потръгнали стоката, всичко ще е наред. Не върви ли, просто ще я върна обратно. Това, което останало, разбира се. Чейлдън внимателно попълни разписката, без да пропусне нито едно украшение. Най-накрая се подписа, откъсна копието и го подаде на търговеца. Позванете ми след около месец, добави той. За да узнаете как вървят работите. Челдън събра интересуващата го продукция, оставяйки объркания търговец да прибира другите украшения. Ей, Бого, мислеше си той, не вярвах, че номерът ще мине. Човек никога не знае. Ето. Защо си заслужава да се опитва при всички случаи? Когато след известно време вдигна глава, той видя, че търговецът вече беше прибрал всички останали образци в кошницата. Но вместо да се отправи към изхода, мъжът направи няколко крачки към него, с протегната напред ръка, в която държеше нещо. Да. Стресна се челдън, който се бе задълбочил в текущата кореспонденция. Ако нямате нищо против, ще ви оставя нашата визитна картичка, каза търговецът. Ед Франк, бижута по поръчка. Отзад е адресът и телефонният номер на фирмата. В случай, че решите да се свържете с нас. Челдън кимна с леко усмивка и отново се върна към прекъснатата работа. Малко по-късно вдигна глава, но магазинът беше празен. Мъжът си бе тръгнал. Челдън пусна една монета в автомата и получи чашка димящ ароматен чай. Интересно, дали ще вървят тези дрънкулки, мислеше си той, докато отпиваше на малки глътки от чашата. Честно казано, съмнявам се. Но изработката си я е бива. Подобни неща не се виждат всеки ден, той вдигна една брошка, какъв оригинален дизайн. Със сигурност не са аматьори. Ще трябва да поставя нови етикети, с по-високи цени. При продажбата ще наблегна на факта, че са ръчна изработка. Уникати, вероятно по поръчка на капризни клиенти. Истински произведения на изкуството, фина декорация на всяка женска фигура. Имаше още един аспект в полза на изделията, който едва сега се оформяше в мислите му. С тази стока е изключено да възникне проблемът за нейната автентичност. Проблем, който, по всичко личи, не след дълго ще сложи край на полулегалното производство на фалшиви произведения на изкуството. Няма смисъл всички яйца да се поставят в една кошница. Човекът, който току-що излезе от магазина, е може би предвестник на едно ново време. И ако успеят тихо хомълком да се заредя с солиден запас от подобни стоки, не с фълшиво историческо значение, а произведение на живо, съществуващо в момента американско изкуство, тогава може би ще успея да преживея в идващите трудни времена. И най-вече да се преборя с конкуренцията. В момента това не ми струва нито цент. Челдън се облегна назад в креслото и впери замислен поглед в тавана. Времената се менят. Човек или трябва да е готов за тези промени или просто да се откаже? Адаптация, ето я. Вълшебната думичка. Оцеляват винаги най-приспособените. Тези, които не затварят очи пред назряващите събития, колкото и неприятни да изглеждат, а ги изучават внимателно. Да умееш да избираш подходящия момент и да вършиш онова, което е нужно, ето ключът към успеха. Да си нагребена наин. Никой не го разбира по-добре от хората от изтока. С техните мъдри очи, които сякаш са кладенци от ин, внезапно му хрумна нещо и Челдън си се изправи. С един изстръл, два заека. Ето това е. Той изтича при подредените в дъното на магазина украшения и се зае грижливо да ги подбира и опакова, като не забравяше да им свали етикетчетата с цените. Брошка, медальон, две гривни. Наближава два. Значи, време е да затваря магазина. Има достатъчно време да отскочи до апартамента на семейство Касура. Мистер Касура, иначе казано, Пол най-вероятно в този момент ще е на работа. Мисис Касура, обаче, със сигурност ще си е у дома. Скромен подарък, произведения на съвременното американско изкуство. И в добавка към тях, моите комплименти. Ето така човек си прокарва път към висшето общество. Робърт си представи разговора, не са ли чудесни? В магазина имам пълна колекция. Ще запазя за вас, минете когато ви е удобно. А тези тук са личен подарък за вас, Бети. Усещаше, че трепери. Двамата насаме е в празния апартамент, докато мъжът ти кратко е на работа. Господи! Може ли да изпусне такъв удобен случай? Челдън почувства, че не му стига въздуха. От една котия извади лъскава хартия и панделка и се заеда опакова подаръка за мисис Касура. Тази моргава, невероятно привлекателна жена, стройна, в красивото си Кимоно. А може би днес ще с няколя от онези полупрозрачни ориенталски пижами, леки, удобни за дома? Ах, въздъхна страстно Чейлдън! Но не съм ли прекалено самоуверен? Ами, ако това не се хареса на пол? Токовиш подушил нещо нередно. Май ще е най добре да действам по заобиколен път, да занеса подаръка на него службата. Ще изляза със същия номер. И едва след като ми позволи, ще се видя с Бети. Няма да има никакъв повод за подозрения. А с Бети ще се оговоря по телефона за среща, например, утре. Май наистина така ще е най-добре. Още щом зърна партньора си да се задава от камъгала, Франк Фринг веднага разбра, че срещата не е протекла според очакванията им. Какво стана? Извика той и по екошницата от ръцете на Еда, Исус е Христе, забави се близо два часа. Толкова ли време му отне да каже едно «не»? Той не каза «не», отвърна Еда. Имаше ужасно изморен вид, докато се качваше в камиона. Какво каза тогава? Франк вдигна капака на кошницата и веднага видя, че голяма част от украшенията ги няма. И то най-добрите. Доста е взел. Все пак какво стана? Консигнация, рече кратко Еда. И ти се съгласи? Не можеше да повярва. Толкова пъти го обсъждахме. Не знам, как се получи. Божичко! Извика Франк. Съжалявам. Отначало се държеше така, сякаше готов да ги купи. Отдели доста неща. Мислех, че ще ги плати веднага. Двамата останаха в кабината, загледани мълчаливо пред себе си. Десет за мистер Бейнс тези две седмици бяха същински ад. Всеки ден по обед той звънеше в търговската мисия, за да провери дали най-сетне не се е появил възрастния джентълмен. Отговорът неизменно беше отрицателен. Всеки измина ден гласът на мистър Тагоми ставаше все по-хладен и официален. И днес, докато за 16-ти пореден път вдигаше телефона, на Бейнс внезапно му мина през ума, недалеч моментът, когато ще ми кажат, че мистър Тагоми е излязъл. И моли повече да не го безпокоя. Това ще е краят. Но какво по? Дяволите се е случило. Къде пропадна мистерията бе? Струваше му се, че има само едно обяснение, внезапната смърт на Мартин Бурман и настъпилата след това в Токио-Суматоха. Вероятно мистерията бе вече е пътувал с кораб към Сан-Франциско, когато от японските острови го е застигнала шифрограма да се върне за нови инструкции. Лошка смет, поклати глава Бейнс а може би фатален, но при всички случаи не биваше да забравя къде се намира и с каква цел е пристигнал тук. Срещата трябваше да се състои на всяка цена. Само 45 минути му бяха необходими, за да долети от Берлин. Какви времена? Може да отлети където си иска, дори и на някоя друга планета. Но вместо това кисне в този проклет хотел и всеки изминат ден все повече губи присъствие на духа. И се отдава на мрачни мисли. А другите сега не спят, помисли си с горчивина той. Едва ли седят безпомощно и чакат като мен. В потвърждение на мислите си мистер Бейнс, за кой ли път днес разтвори обедното издание на Нипон Таймс и плъзна поглед по заглавието, доктор Дюбелс е избран за рехканцлер. Изненадващо решение на партийния комитет при избора на новия лидер. Решителна реч по радиото. Берлин възторжено ликува. Очаква се официално изявление. Дьоринг е вероятният заместник на Хайдрих за поста шеф на полицията. Той препрочете цялата статия. След това хвърли вестника на масичката, вдигна телефона и набра номера на търговската мисия. Обажда се мистер Бейнс. Мога ли да говоря с мистър Тагуми? Един момент, сър. Дълга пауза. На телефона мистър Тагуми. Бейнс пое дълбоко въздух. Сър, простете за тази така тягостна и за двамани ситуация. Ах. Мистър Бейнс. Искрено съжалявам, че злоупотребявам с вашето гостоприемство. Но уверен съм, че ще настъпи време, когато ще оцените причините, наложили това толкова продължително очакване на стария джентълмен. За съжаление все още не е пристигнал. Мистер Бейнс затвори очи. Толкова се надявах, след като от вчера, боя се, че не, сър, гласът на Тагуми без самата вежливост. Бихте ли ми извинили, мистер Бейнс? Неотложни дела. Приятен ден, сър. Телефонът и штрака. Днес мистър Тагуми бе затворил, без да му пожелае, довиждане. Мистер Бейнс замислено остави слушалката. Трябва да предприема. Някакви действия. Не мога повече да чакам. Категорично му бяха забранили да влиза в каквито и да било контакти с Абвера. Независимо от обстоятелствата. Задачата му беше да се свърже с японския военен представител, да обсъди с него определен кръг въпроси и след това незабавно да се върне в Берлин. Но никой не бе предвидел тази неочаквана смърт на бурман. Изглежда ще се наложи да наруши инструкциите. Нямаше с кой друг да се посъветва, освен със себе си. В настоящия момент на територията на тихоокеанските съединени щати оперираха непомалко от 10 агента на Абвера. Част от тях, а може би всички, бяха известни на местния шеф на СД и на регионалния шеф, Бруно Кройц фон Мере. Преди доста години се бяха запознали с Бруно на една партийна вечеринка. Сред полицейските среди Бруно имаше лоша слава. Твърдяха, че именно той разкрил през 43-та чешкобританската операция за покушение над Хайдрих и така да се каже спасил от убийство палача. Още по нези времена Бруно Кройц фон Мере заемаше доста висок пост в Езди. Във всеки случай не беше някакъв посредствен полицай-бюрократ. Всъщност беше доста опасен човек. Съществуваше възможност. Независимо от изключителните мерки за сигурност, които бяха предприели Абвера и Етокука, секретните служби на Токио, ФЕЗДи да се научили заплануваната среща в търговската мисия. Но както и да е, намираха се на територия под японска юрисдикция и ЕЗДи нямаше никаква реална власт. Естествено, можеха да го арестуват още щом стъпи народна земя, но тук не можеха да го докоснат с пръст. Това въжеше още повече за японския джентлмен и за оговорената среща. Или поне, така се надяваше Бейнс. И все пак, възможно ли бе главорезита от Езди да са задържали стареца някъде по пътя? По време на дългото плаване през океана. Вместо да си губя времето в напразни догадки, мислеше си мистер Бейнс, най-добре е част по-скоро да запитам вишестоящата инстанция дали мистърията бе ще дойде. Те са длъжни да знаят. Дори случай, че старецът е попаднал в лапите на SD, или правителството в Токио му е наредило да се върне. Всъщност, ако старецът е в зди, то съвсем скоро ще сложат ръка и на мен. Въпреки всичко, ситуацията не изглеждаше напълно безнадежна. През тези дълги и мъчителни дни на очакване в хотел Абхирати, в главата. На мистер Бейнс бе озрял на лош план. По-добре да предам информацията на мистер Тагуми отколкото да се върна в Берлин с празни ръце. Така поне има някаква надежда, макар и съвсем малка, че тя ще попадна у хората, за които всъщност е била предназначена. Бедата в случая бе, че мистър Тагуми можеше да участва едностранно, като приемник на информация. В най-добрия случай би могъл да запамети и после да отпътува за японските острови, за да предаде комуто е необходимо. Докато мистерията бе беше човек с определена политическа тежест, той можеше както да приема, така и да предава информация. Но по-добре малко, отколкото нищо. Няма никакво време за губене. Трябва за кой ли път да се започна отначало мъчителния процес на осигуряване на информационен канал между една определена фракция в Япония и друга тайна фракция, в сърцето на Германия. Мистър Тагуми без съмнение ще е неприятно изненадан. Усмихна се кисело той, когато неочаквано му стоваря такава тежест на раменете. Толкова далеч от технологията на шприцформите. Хехе. Токовиж направил някой нервен припадък. А може и да се раздрънка не там, където трябва. Или пък да се престори, че нищо не е чул и разбрал. Просто ще откаже да ми повярва. Ще си справи, ще ми се поклони хладно и ще излезе още преди да съм започнал. Един вид, въпросът не е от моята компетенция. Лесно му е на него. Подушили опасността, пътят за бягство е открит. Как бих искал да съм на негово място? Всъщност, ако погледнем от малко по другъгъл на въпроса, това не е изход дори и за мистър Тагуми. Та ние по нищо не се различаваме. Вярно, би могъл да спусне преграда пред информацията, която се опитвам да му предам. Но после. Когато нещата няма да опират само до прости слова? Ако можех само да му го внуша. На него или на някой, комуто това е необходимо. Мистер Бейнс излезе от стаята и се спусна на първия етаж с асансьора. На вратата помоли да му повикат велотакси и наслед дълго се носеше към Маркет Стрит. Отпред китаеца пъхтеше задъхано на педалите. Ето там, посочи наслед дълго Бейнс. Спри до тротуара. Мистер Бейнс плати на шофьора и после поебавно по край блестящите витрини. По всичко изглеждаше, че никой не го следва. Малко по-късно той се слез стълпата, която влизаше през огромната вратана. Универсалния магазин – Фуджа. Наоколо се виждаха забързани купувачи. Дълги, просторни штандове, зад които стояха млади, красиви, предимно бели момичета. Тук-там се виждаше по някой японец управител. Шумът бе невъобразим. След като преодоля първоначалното объркване, Бейнс се насочи към штанда за мъжко облекло. Спре се пред редицата с панталони и внимателно започна да ги разглежда. Почти мигновено до него се появи един млад продавач, естествено бял. Онзи ден ми се мярнаха чифт приятни тъмнокатяви вълнени панталони, каза мистър Бейн. Не бихте ли ми помогнали? Той погледна към продавача и сетне добави. Вие не сте човека, с който разговарях тогава. Беше по-висок, с червени мустаци, слабичък. На сакото му пишеше Лари. В момента е на обяд, обясни момчето. Но скоро ще се върне. Къде вие саблекалнята? блекалнята? Ще пробвам тези, мистер Бейнс избрана на посоки един чифт. Заповядайте, сър, младежът посочи една свободна кабинка. Мистер Бейнс влезе и затвори вратата. След това седна на стола и зачака. След около две минути се почука. После вратата се отвори и в кабинката влезе възрастен, среден на ръст понец. Вие сте чужденец, сър. Попита той. Бих искал да се уверя във вашата платежеспособност. Ако обичате, покажете си и удостоверението. Японецът затвори вратата за себе си. Мистер Бейнс извади своя портфейл и го подаде. Японецът разгледа внимателно съдържанието и спря вниманието си на снимка на младо момиче. Много е красива. Дъщеря ми Марта. И аз имам дъщеря на име Марта, погледна го японецът. В момента е в Чикаго, учи пиано. Дъщеря ми, Обясни Бейнс, ще се омъжва. Японецът върна портфейла и зачака продължението. Мистер Бейнс каза, от две седмици съм тук. Мистерията бе все още не се е появил. Искам да разбера, дали ще дойде. И ако не, какво да правя? Елате утре след обед, отвърна японецът. Той си справи, мистер Бейнс също стана. Приятен ден! Всичко хубаво, рече мистер Бейнс. След това излезе от кабинката, окачи панталоните и се отправи към изхода на универсалния магазин. Бързичко стана, мислеше си той, докато крачеше по многолюдната улица. Но дали ще успеят до да отре с информацията? Да се свържат с Берлин, да предадат посланието ми, цялото това шифроване и дешифриране. Нима ще се справят за толкова кратко време? Вероятно да. Трябваше да установя контакт по порано. Ядоса се той. Щях да си спестя цялото това притеснение. Всичко мина толкова гладко. Същност, цялата операция отнене повече от 5 минути. Мистър Бейнс сплъзна разсиен поглед по витрините наоколо. Въпреки всичко се чувстваше много по-добре. Изведнъж осъзна... Че спрял пред плакат със снимки на разголени кабаретни хубавици, с огромни гърди, като на помпани допръсване футболни топки. Стана му смешно, въобще не забелязваше побутващите го на оживената улица минувачи. Най-сет не бе предприял нещо. Какво облегчение! Джулиана четеше, подпряна удобно на вратата на колата. На Наседалката до нея, подпрял лакът на отворения прозорец, джошофираше с една ръка. Подръпвайки замислено от димящата фъгъла на устата му цигара. Нямаше никакво съмнение, че Джо е професионален шофьор. Колата се носеше бързо и уверено по асфалтирания път. Кенан Сити бе останал далеч зад тях. От радиото ромолеше безкрайна фолклорна музика, дрънкаха китари и тамбури, в неясна за Джулияна смесица от национални стилове. Кич, рече Джо, когато свърши поредната песен. Разбирам доста от музика, той я е погледна. За мен има само един велик диригент. Знаеш ли кой? Артур от Не съм го чувала. Италианец. След войната нацистите му забраниха да дирижира, заради политическите му убеждения. После умря. В сравнение с него Фон Карайен, диригентът на нью филхармония, е начинаещ. Когато бях в лагера, често ни водеха на негови концерти. Задължително мероприятие. За един истински италянец това е, можеш да предположиш какво. Интересна ли е книгата? Неочаквано смени темата Джо. Завладяваща е. Харесвам верди и почини. А в Нью-Йорк ни бомбардираха само с Вагнер и Орф. Всяка седмица ни мъкнаха в Медисън Скуер Гарден където американската нацистка партия устройваше просташки шумни тържества с знамена, барабани, фанфари и горящи факли. Караха ни да крещим някакви дивашки възгласи още от времето на готските племена и на това му викаха «Изкуство». «Била ли си в Нью-Йорк преди войната?» «Да», отвърна Джулиана, без да прекъсва четенето. «Вярно ли, че имало страхотни театри?» «Така поне съм чувал». Сега всичко идва от Берлин. Живях. Близо 13 години в Нью-Йорк и нямаше нито един мюзикъл или представление, само тези. Оставиме да чета, прекъсна го Джулиана. Същото е и с книгите, Джуне и кратко обръщаше внимание. Чете се само това, което разрешат от управлението в Мюнхен. А казват, че преди войната Нью-Йорк бил световен център на печатната индустрия. Тя си запуши ушите и направи опит да се съсредоточи върху разтворената на коленете и кратко книга. Тък му бе стигнала до там, където се разкриваха тайните на чудото, наречено телевизия. Особено я развълнува идеята, че малки, портативни апарати могат да се продават дори в затантени райони на Африка и Азия. Само благодарение на свръхмодерните американски технологии, въведени в масово производство в Детройт, Чикаго, Кливланд, тези вълшебни имена. Стана възможно това чудо, световният пазар да бъде залят сефтини, достъпни за всеки телевизори. И какво беше първото нещо, което зърваха тези трескави от възбуда, недохранени и зле образовани нещастници, когато включваха този дар на щедрата американска ръка? Наклякали, сред пустинята или някъде другаде, те се блещеха в синия екран на захранвания от акумулатори телевизор където се редяха думи, уроци по четене. Следваха образователни програми, как да изкопаят дълбок кладенец, да разорават изсъхналата земя, как да пречистват водата, да лекуват болните. Високо над тях, в небето плуваше изкуствената Американска луна и ретранслираше невидимия сигнал на цялата повърхност на планетата до всички жадни за зазнания народи в Азия и Африка. Всичко наред ли четеш? Попита я, Джо. Или прескачаш скучните места. Толкова е красиво, възкликна тя. Америка помага на бедните и страдащите от целия свят. Благотворителност в световен мащаб. Охили се той. Да. Ето новото мислене при президентата Гуел. Слушай. Тя зачете на глас. Как са живели преди в Китай? Разкъсвана от глад и противоречия страна, чиято единствена надежда е била на месата на Запада. Какво би могъл да направи един човек, пък бил той и самия президент-демократ Чан Кайши, с неговите планове за великия строеж? Не, за Китай това не беше строеж, а повторно изравене на землянките. Трябваше някой да пробуди заспалия в древни времена дракон, да му отвори очите за постиженията на модерния свят, реактивни самолети, атомна енергия. Автобани, автоматизирани заводи и свръхмодерна медицина. Но откъде да падне този гръм, за да разбуди спящия гигант? Чан единствен знаеше отговора, още когато народът водеше неравен бой с японските нашественици. Този гръм трябваше да дойде от Съединените щати. И ето, в началото на 50-те години в Китай започнаха да пристигат първите групи от американски инженери, учители, агрономи, лекари, за да пробудят за нов живот притихналата провинциална страна. Джура ръка да спре. Знаеш ли какво е направил той? Взел е всичко най-добро от нацистската идея — социализма. И економическия напредък при Шпер, забъркал от тях една хубавичка каша и е нарекал как? Новото мислене. Амрасотията, есес, погромите, расизма ги изхвърлил. Това е утопия. Мислиш ли, че ако съюзниците бяха победили, наистина щяхте да проведете такава успешна социална реформа в световен мащаб, само благодарение на някакво ново мислене и на телевизията? Не, разбира се. А всъщност, това, което така опорито проповядва този тип не е нищо друго, освен държавен синдикализъм, е един вид картал на държава като онази, която на времето имахме при Дучето. оставиме да чета, прекъсна го ядно Джулиана. Той свирамене и млъкна. Тя потъна отново в книгата. Бяха необходими десетки, а може би и стотици години непрекъсната работа на могъщите заводи в Чикаго и Детройт, за да бъде задоволена тази бездна на китайския недоимък, този глад с хилядолетна предистория. В началото на 6-те години американският работник имаше най-високият жизнен стандарт на планетата. Главно благодарение на упорито прилаганата във всички международни търговски операции клауза за най-облагодателствената нация. Американските войски отдавна бяха напуснали Япония, японците на своя ред бяха освободили за владените в Китай обширни територии, но всички, победители и победени, мечтаяха само за едно – да се превърнат в пазар на могъщата американска економика. Онези, които въплъщаваха в живот най-смелите идеи на нацията – Архитектите на бъдещето от Белия дом вече протягаха ръка нагоре, към звездите. Дошло бе времето в небето да се издигнат сребристите стрели на ракетите и да се понесат над един свят, оставил зад гърба си като ненужна глада, насилието, войните и невежеството. Дръзки социални и економически преобразования извършваше Британската империя за облегчаване живота в изостанали страни като Индия и Бирма, в Африка и Близкия изток. В един на економическа мрежа се свързваха заводите Фрур и Манчестър, сарските фабрики и нефтопроводите от Баку. Пред народите на Европа. Винаги съм мислела, че ако някой заслужава да управлява света, това са британците, рече Джулиана. Винаги ги е бивало за това. Джо предпочета да не отговаря и Джулиана отново се задълбочи в четене. Реализация на идеи залегнали още при Наполеон. Рационална хомогенност на различните етнически групи, които още от времето на падането на Римската империя разкъсваха и противопоставяха Европа. Близко е епохата, в която ще намери своята пълна реализация мечтания още от Шарлеман единен християнски свят, където всички народи живеят в мир и съгласие. Но въпреки всичко бе останала една единствена незаръснала рана Сингапур. Народът на малайските щати се състоеше главно от хора от китайски происход – бизнесмени, нова индустриална буржуазия. Именно тези хора първи забелязаха, че за разлика от англичаните, американската администрация в Китай има значително по-справедливо отношение към тенар. Тоземци. По време на Британската империя за цветнокожите беше забранен достъпът до всички държавни и социални институции, пък дори и до определени места в трамвая, влака или ресторанта. И което е, може би, най-лошото, на тези хора бе строго забранено да се придвижват от един град към друг и да променят местопребиваването си. Но тези туземци знаеха добре от пресата, че расовият проблем в САЩ е бил решен още в началото на 50-те години. Чабели и черни работят и живеят рамо до рамо, дори в южните щати, а дискриминацията се отишла с последния изстрел на Втората световна война. Какво става по-нататък? Попита Джулиана. Джо изръмжа нещо неразбрано, без да откъсва очи от пътя. Кажи ми, моля те, настоя тя. Така или иначе няма да успея да завърша, Денвър е близо. Сигурно Америка и Англия се хващат за гърлото, кой да управлява света. Книгата не е лоша, без никаква връзка, рече Джо. Всичко е разработено съвсем детайлно. Икономическата инвазия на САЩ в Тихия океан. процъфтяването на източно-азиатската общност на народите. Русия, разбира се, се разпада. Всичко това за период около 10 години. А после естествено всичко се обърква. Защо да е естествено? Такава е човешката природа, обясни Джо. Природата на държавите. Тази вечна подозрителност, страх, алчност. Чърчил е уверен, че американците се опитват да подкопаят британското влияние в Южна Азия, като се опират на проамерикански настроените китайци. Появяват се така наречените профилактични изолатори. С други думи – концентрационни лагери. Там започват да изпращат неблагонадежни китайцис. обвинения за саботаж и антиправителствена пропаганда. Черчил е без. Искаш да кажеш, че Черчил продължава да е на власт? Ами, той няма ли да е на 90? Е тук им е слабото място на американците, ухили се Джо. На всеки 8 години, в най-добрия случай, удрят шут на своя президент, колкото и да го бива. А Черчил и с пръст не могат да го пипнат. След като Тагуел слиза от президентския пост, на американците не им потръгва с лидерите. Изреждат се само бездарници. А на Черчил властта му сякаш расте с годините. И в началото на 16-те вече е като далеко източен император, никой не смее да му противоречи. Зад гърба си има близо 20-годишно владичество. Боже мили, възкликна Джулиана и Сезарови в последните страници на книгата, сякаш в търсене на потвърждение за чутото. В едно съм съгласен, продължи Джо, Черчил беше единственият свестен ръководител, с който Британия разполагаше по време на войната. Ако не бяха го изпратили преждевременно в оставка, англичаните щяха да са много по-добре. Запомни какво ще ти кажа, държавата струва точно толкова, колкото струва нейният управник. Фича тип принципът на лидерството, както казват нацистите. И са прави. Дори и този Абенсън е принуден да го признае. Вярно, за американците не е проблем да разширят своята сфера на влияние в басейна на Тихия океан, след като са поставили на колене японците. Но това не е достатъчно, липсва им духовното разбиране на тези народи. Както на тях, така и на англичаните. Защото и едните и другите са плутократи, управлявани от богатите. Единственото, за което мислят, е как да спечелят повече пари. Точно тук, греши Абенсън, няма да има нито социална реформа, нито някакви благотворителни програми за безработните, Англосаксонската плотокрация просто няма да позволи. Говори като обеден фашист, помисли си Джулиана. Джосякаш прочете мислите и кратко, той я е погледна внимателно, после намали скоростта и каза, виж какво, аз не съм интелигент. Фашизмат няма нужда от такива. Фашизмат иска дела. Теорията произхожда от действието. Държавата иска от нас само едно. Познаване движещите сили на социалния прогрес. Разбираш ли? И това е, което знам, Джулиана, той преглътна развълнувано, всички тези стари, прогнили финансови империи. Франция, Британия, САЩ, макар последната да не е империя, а само алчно, недоносено копеле, всичките нямат душа, а значи нямат и бъдеще. Нямат перспектива. Съгласен съм. Нацистите са улични главорези. И ти мислиш така, нали? Джулиана се усмихна, жестикулираше бързо и развълнувано като истински италианец. За този е бен сън разковничето на световния прогрес е в идеята САЩ и Британия да спечелят войната. Глупости. В това няма никакъв смисъл. Победил този, победил онзи, какво значение? Чела ли си някога нещо от дучето? Вдъхновен, красив човек. Красиви слова. Умее да гледа право в същината на нещата. Истинската причина за войната според него е стълкновението между старото и новото. От едната страна парите, тук нацистите съвсем погрешно намесиха и еврейския въпрос, а от другата, духът на масите, онова, което в Германия наричат гамайншафт, народопсихология. Като руснаците, с техните комуни. Разбираш ли? Само, че комунистите се заеха да строят панславенска империя, като откраднаха идеята от Петър Първи, прикривайки се зад социални реформи. Нали така направи Мусулини, помисли си Джулиана. Кръвожедността на нацистите е бедствие, кимна Джо, докато задминаваше един камион. Но загубещия, промяната винаги е потежка. В това няма нищо ново. Погледни, например, Френската революция. Или Кромуел, войната му с Ирландците. В немския темперамент има прекалено много философия, че и театър, ако искаш. Всички тези митинги, прокламации, възвания. Истинският фашист не говори много, той е човек на делото, като мен. Съгласна ли си? В отговор Джулиана се разсмя. Божичко, говориш като кафемелачка. Опитвам се да ти обясня фашистката теория на действието. Извика полуразгневено той. Джулиана не можа да отговори, превиваше се от смях. Но мъжът до нея не намираше нищо смешно в ситуацията, лицето му бе почервеняло. Той я гледаше с облещени очи, началото му беше изпъкнала сивкаво-виолетова вена. Той прокара нервно ръка през косата си. Не ми се сърди, задъхано промълви тя. Замики кратко се стори, че ще удари, Джо вдигна ръка, поколеба се и после завъртя копчето на радиото. Колата се носеше под акомпанимента на духовата музика. Джулиана направи безуспешен опит да се съсредоточи върху книгата. Права си, рече Джо след. Продължителна пауза. За какво? Че най-добре е начало на империята да се кълчи някой клоун. Нищо чудно че не спечелихме кой знае какво от войната. Тя го потупа по рамото. Джулиана, всичко е мрак, рече Джо. Няма нищо истинско в този лъжовен свят. Прав ли съм? Може би, кимна замислено тя и отново све да очи към книгата. Накрая англичаните печелят, каза той, като сочеше, скакалците. Защото инициативата е в тях. Американците са принудени да отстъкят. Това е, няма смисъл да я четеш. Искам и се в Денвър да си прекараме добре, каза тя и затвори книгата. Имаш нужда от почивка. Защото иначе ще се пръснеш на хиляди малки парченца като износена пружина, помисли си тя. И тогава аз какво ще правя? Как ще живея? Нима, просто ще трябва да те забравя. Не, искам приятните мигове. Които ми обеща. Не желая да бъда мамена, толкова пъти са го правили досега. Ще си прекараме, потвърди Джо. Слушай, той я загледа със странно внимание. Май прекалено много вярваш на тази книга. Как мислиш, дали такъв човек като този, Абенсън, получава много писма? Обзалагам се, че не може да се отърве от досадни посетители. И тя изведнъж разбра какво има предвид. Джо до там има не повече от стотина мили. Очите й кратко радостно блестяха, той и кратко се усмихна успокоен, разведрен. Можем да отидем. Извика тя. Толкова добре караш, няма да е проблем да отскочим до там. Джо е погледна с известно съмнение. Знаеш ли, съмнявам се, че такъв известен човек ще позволява на всеки, който му хрумне, да му гостува. Но, Джо, нищо не ни пречи да опитаме. Тя го стисна развълнувано за рамото. В най лошия случай, просто ще ни откаже. Моля те. Добре, кимна замислено той, но едва след като си купим нови дрехи. Много е важно да създадем добро впечатление. Може би ще е по-добре да вземем под найем някоя хубава кола. Но с това и ти можеш да се справиш. Да, съгласи се тя. А ти имаш нужда от нова прическа. Ще ми позволиш ли аз да ти избера костюм, моля те? Когато бях женена винаги, аз избирах дрехите на Франк. Мъжете не ги бива в тези работи. Сигурен съм, че имаш добър вкус, съгласи се Джо, като откъсваше премрежен поглед от пътя. И не само за дрехи. Знаеш ли, мисля си, че ще е по-добре ти да му се обадиш? Да се свържеш с него. Ще трябва да... Отида на фризор, рече тя. Добре. Да не мислиш, че ще ме страх да му звънна на вратата, погледна го Джулияна. Веднъж се живее. Защо да се притесняваме? И той е човек като всички нас. Ако питаш мен, уверена съм, че ще му стане приятно, когато разбере колко път сме били само за да му кажем, че харесваме скакълците. Можем да поискаме автограф. Нали така се прави? Ще трябва да намерим по-запазена бройка. Тази е доста изцъпана. Няма да му направи добро впечатление. Каквото кажеш, поклати глава Джо. Оставям на теб да решаваш. На хубавите момичета им върви в живота. Достатъчно само да те зърне през прозореца и сигурен съм, че ще си струши краката към вратата. Но виж какво без глупави номера. Какво искаш да кажеш? Ще кажеш, че сме женени. Не искам да ти ставам параван. Никакви флиртове, никакви награди за дето ни е пуснал. Ясно ли е? Добре де. А ти можеш да му кажеш какво мислиш, онова, че Италия била загубила войната. И всичко останало, което ми каза. Така и ще направя, Ким Джо. Нямам нищо против да поспоря с него. Колата се носеше по постелия път. На следващата сутрин, в 7 часа местно време, мистър Нобусек е таго ми стана от леглото, отправи се към банята, после внезапно промени намерението си и отвори оракула. Той приседна с кръстени крака на пода и се зае да подрежда 49-те дървени пречици. Работеше с трескава бързина, подтикван от дълбоката тревога, която бе завладяла душата му най пред него се подредиха шесте линии. О, Боже! Хексаграма 51 Бог се крие под знака на пробуждането. Оглушителни грамотевици и мълнии, тукта го ми неволно запуши Хаха! Хо-хо! Нечувани са тресения, които го накараха да се разтрепери. Пълзят гощери, ревът на тигрите се носи и ето го, явява се Бог. Какво ли значи това? Таго ми се огледа изненадано. Какво ли го чака? Той скочи възбудено и замряна сред стаята. Нищо. Само туптенето на сърцето му. Шумно дишане, резултат на повишение от възбудата обмен, стандартна автономно контролирана реакция при криза, адреналин, ускорена сърдечна дейност, покачване на пулсовата частота, повишена продукция на всички жлези с вътрешна секреция, Сълхота в устата, широко отворени очи, спазми в червата и тъна, включително до потискане на либидото и повишена киселинност стомаха. Но опасността не се виждаше никаква. Какво да прави, да бяга? Всички готови за паническо бягство. И на къде да бяга? Защо да бяга? Ето такива въпроси си задаваше мистър Тагуми. Но отговор нямаше. И не можеше да има. Дилемата на съвременния човек тялото е мобилизирано за действие, а заплахата не се вижда. Той отида в банята и се зае да си сапонисва лицето. Телефонът ти звъня. Започва се, промърмори мистър Тагуми и остави бръснача. Трябва да съм готов, той забърза към звънящия телефон. На телефона Тагуми гласът му бе малко дразгав и той се изкашля. Настъпи пауза. След това в слушалката се разнесе едва доловим, суховът глас, сякаш някъде шумуляха листа. Сър, с вас говори Шинджи Роята, Току-що пристигнах в Сан-Франциско. Поздравявам ви от името на търговската мисия, изрече мистър Тагуми. Радостта ми е голяма. Надявам се, че пътувахте добре и сте отпочинал? Да, мистър Тагуми. Кога мога да се срещна с вас? Съвсем скоро. Всъщност, до половин час, мистър Тагуми присви очи към часовника на стената. Трябва да се свържа. И с участник, мистер Бейнс. Това ще ни забави, но тогава да се оговорим за след два часа, сър? Да, мистър Тагуми се поклони. Във вашия офис? Мистър Тагуми се поклони повторно. Штрак. Мистър Иетъбе бе затворил. Мистер Бейнс ще се зарадва, помисли си Тагуми. Ще има да подскача като котка докопала рибена опашка. Той натисна вилката и набра телефонния номер на хотел Абрихати. Край на мъченията обяви мистър Тагуми още щом чусънения глас на Бейнс. Пристигна ли? Бейнс се събуди мигновено. В моя офис рече мистър Тагуми. В 10.20. Дочуване, той постави слушалката и побърза да довърши прекъснатото обръснене. Нямаше време за закуска. Ще закусим тримата, та наникаше си той, докато обмисляше предстоящата среща. Мистер Бейнс стоеше по пижама на сред стаята, стиснал телефонната слушалка и сънено търкаше очи. Напразно се поддадох на паниката, опрекна се той и влязох в контакт с връзката. Ако бях почакал само още един ден, не, по-добре така. И все пак, днес трябваше да се появи на оговорената среща в универсалния магазин. А ако не отиде, ще решат, че съм заловен или убит и токовиш всичко се объркало. Но всичко това нямаше никакво значение. Защото се бе появил той. Най-сетне. Край на дългото чакане. Мистер Бейнс влезе в банята и започна да се бръсне. Сигурен съм, че та гуми ще го надуши още щом се срещне с него, мислеше си той. И тогава ще се разделим с това фалшиво мистърятъбе. Всъщност, това ще е краят на всички прикрития и легенди. След като приключи бръсненето мистер Бейнс се пъхна под душа. Докато горещите строи се стичаха по тялото му, той зарева с пълно гърло. ДАБЛИРАТЕЦ СОСПАТ ДЕРК НАК ЮЕНДЮИНТ ЕСТИСТ дърфата. ЕМАЙТИЯ е СИНЕМ кайнт. Кой в мрака препуска на вихран жребец? Баща с невръстния свой младенец. Притиска той крехкото детско телце. И нежно го топли до своето сърце. Дьоте, ГОРСКИ ЦАР ПРЕВОД ГРИГОР ЛЕНКОВ сега вече езди не ще успеят да ни попречат. Дори ако са разбрали за срещата. Мога спокойно да забравя всички пораншни тревоги и страхове. И най-вече онзи вечен страх за собствената си кожа. Но що се отнася до всичко останало, те първа се започва. 11. за консула на Сан-Франциско, Фрайхер Хилго първата среща през този ден не бе от най-приятните. В. Приемната на консулството го очакваше посетител на средна възраст, с грубовати черти, масивна челюст и мрачен израз на лицето. Мъжът се надигна на среща му, изпъна ръка за партиен поздрав и произнесе с дръзгав глас – Хайл. Райс побърза да отвърне на поздрава, но мислено и стена. Хер Кройц Мере Каква изненада! Ще влезете ли? Той отключи вратата на кабинета, като се чудеше къде ли се е дянал вице вицеконсулът и кой бе пуснал тук шефа на СД. Както и да е, той вече бе тук. Нищо не можеше да се направи. Кройц фон Мере го последва, пъхнал ръце в джобовете на кафявото си пъл и произнесе. Слушайте, Фрайхер. Открихме човека от абвера. Сигурно си спомняте, Рудолф Вегенер. Появи се на една явка на абвера. Която от известно време държим под наблюдение, Кройц Фон Мере разтегна устав нещо като усмивка. Блеснаха няколко златни зъби. И оттам го проследихме до хотела. Чудесно, отвърна Райс и в перипоглед струпаните на бюрото писма. Значи Пфертхов все пак се е появявал тук. И сигурно нарочно е напуснал офиса, за да даде възможност на шефа Незди да се огледа наоколо. Въпросът е много сериозен. Продължи Кройц фон Мере. Вече доложих на Кълтенбрунер. Всеки момент ще получите инструкции от Берлин. Освен ако тези мързеливци в управлението не объркат нещо, той приседна на крайчеца на бюрото, извади от джоба си сгънат лист хартия и го зачете. Представя се за шведски индустриалец на име Бейнс. Тази сутрин в 8,10 получил покана за среща от местен японски чиновник. Срещата е определена за 10,20 в офиса на същия този японец. В момента се опитваме да проследим мястото, откъдето са позванили. Надявам се до половин час да имаме резултат. Ще ми съобщят за това тук. Ясно, Кимна Райс. Не представлява никаква трудност да го спипаме, продължаваше да разсъждава на глас Кройц фон Мере. Направим ли го? Ще трябва да го изпратим у дома с първия полет на Луфтханза. Възможно е обаче японските власти да предявят протест и да се опитат да ни попречат. Протестът ще бъде отправен към вас. Нищо чудно да окажат натиск върху консулството и да затворят летището. Не може ли всичко да стане тихо мълком? Късно. Той вече е на път за срещата. Единственият ни шанс е да го отмъкнем на самото място. Това хич не ми харесва, отвърна Райс. Ами ако този японски чиновник се окаже някоя важна клечка? Говори се, че в Сан-Франциско пристигнал личен представител на императора, това няма никакво значение, прекъсна го Кройц фон Мере. Той е германски поданик и е длъжен да се подчинява на законите на Райха. А всички знаем добре какво значи това, помисли си Райс. Отряд командо си очаква заповедите ми в пълна бойна готовност, продължи Кройц фон Мере. Пет сигурни момчета, той се ухили. Приличат на циголари, бледи и стънчени лица. Одухотворени. Като студенти от духовната академия. Имат чудесно прикритие, ще кажат на японците, че са струнен квартет, квинтет, поправи го райс. Добре де. Ще влязат през парадния вход. С официални костюми и всичко станало, той погледна консула. Облечени са до сущ като вас. Благодаря, помисли си Райс. Ей така, без да се крият от никого. Посред бял ден. Отиват при този вегенер. Но обикалят го, все едно, че го питат нещо, че му носят някакво важно съобщение. Никакво насилие. Само тихичко ще кажат, хер вегенер. Ако обичате, последвайте ни. Знаете защо и незабележимо за окото пробождане станичка игла право в гръбначния стълб. Боц, колкото да бъдат парализирани нервните центрове. Рай скимна замислено, докато отваряше почтата. Слушате ли ме? Ганс без теме. Тъй вярно, нем. После отново навън, в колата и право в моята служба. Японците естествено ще се изправят на ногти, но ще останат вежливи до край. Кройц фон Мере стана от бюрото и подигравателно изобрази японски поклон. Колко грозно, да мами нас, хер Кройцфон Мере. Обаче, довиждане, хер Вегенер. Бейнс, каза Райс. Нали това му беше фалшивото име? Бейнс, да. Колко мъчно, да вижда вас отива си. Много разговаря, може би, друг път. Телефонът на бюрото на Райс извъня и Кройц фон Мере е млъкна изненадан. Може да е за мен, той понече да вдигне слушалката, но Райс го изпревари. Райс слуша. Непознат глас произнесе в слушалката. Консул, обаждаме се от телепредавателната станция на Нова Шотландия. Спешно повикване за вас от Берлин. Добре. Един момент, тихо пръщане в слушалката. После друг глас на телефонистката от Берлин. Кенсли. Канцеларията. Нем. Говори телепредавателната станция на Нова Шотландия. Готови сме да приемем разговора за рейхконсула Храйс в Сан-Франциско. Почакайте, настъпи дълга пауза, през която Райс продължи да преглежда пощата. Кройц фон Мере гледаше в тавана. После изведнъж се разна се нисък мъжки глас, от който Райс настръхна. Хер консул, извинете, че ви накарах да чакате. Обажда се доктор Дьобелс. Да, канцлер Кройц фон Мере се ухили на среща му. Генерал Хайдрих току-що ме помоли да се свържа с вас. По всичко изглежда, че в настоящия момент в Сан Франциско пребивава агент на обвера на име Рудолф Вегенер. Нареждам ви да окажете пълно съдействие на всички действия, които ще бъдат предприяти спрямо него. В момента не разполагаме с необходимото време, за да ви запозная с подробностите. От вас се иска само да се поставите в разпореждане на полицията. Ичданки и нансер Дебей. Премного съм ви благодарен. Нем. Разбирам. Хер канцлер. Приятен ден. Консул. Рейхсканцлерът затвори. Кройц фон Мере го гледаше внимателно. Прав бях. Нали? Няма какво да се обсъжда повече, Райс свира мене. Тогава напишете ордер за задържане на Рудолф Вегенер. Райс протегна ръка към писалката и със спокойни движения попълни ордера за арест. След това го подаде на шефа на СД. Благодаря, Кройц фон Мере лекичко се поклони. И още, когато японците се обърнат към вас протест, ако го направят. Кройц фон Мере го измери с поглед. Ще го направят. Ще цъфнат тук 15 минути, след като приберем Вегенер. А аз ще им кажа, че не знам нищо за никакъв струнен квинтет. Не след дълго ще е в ръцете ни, така че бъдете готов. Можете да кажете на японците, че е хомосексуалист или фалшификатор, или каквото ви хрумне. И че в Германия го чака присъда. Само не им казвайте, че го преследваме по политически причини. Знаете добре, че не признават 90% от национал-социалистическото право. Знам, кимна раздразнено Райс. Знам какво да правя. И този път ми минаха през главата, възмущаваше се той. Свързал се направо с канцеларията. Копеле мръсно. Ръцете му трепереха. Дали беше от разговора с Тьобелс? Какво страх го е от началството? Или от това, че и този път го изиграха, оставиха го на опашката. Тези гадни полицаи винаги те излизат по-силни. Ето, вече и Дюбел работи за тях. Скоро ще. Управляват Райха. Но какво бих могъл да направя? Какво може да направи всеки от нас? Нищо друго не ни остава, освен да им сътрудничим. Няма съмнение че този тук може да получи каквото си иска само като вдигне телефона, дори и моето оставка. Няма съмнение, произнесе той на глас, че правилно сте оценили важността на въпроса, хер, полица и тюрер. Очевидно от бързината и ефикасността, с която заловите предателя зависи безопасността на родината, той усети, че му призлява от глупостите, които дърдореше. Но Кройц фон Мере го гледаше благосклонно. Благодаря ви, консул. Сега всичко зависи от вас. Кройц фон Мере е внезапно помрачня. Е, още не сме го спипали. Нека почакаме малко. Ако знаете, само как ми се иска всичко да свърши, час по-скоро. А японците оставете на мен, продължи Райс. Както знаете, имам немала опит в това отношение. Така че протестът, не чакай малко, прекъсна го грубо Кройц фон Мере. Трябва да помисля. Изглежда обаждането от канцеларията го бе развълнувало и до някъде обеспокоило. Нищо чудно човекът от Абвера да ви се изплъзне и това ще ти струва работата, злорадо си помисли консул Хълго Райс. Както и моята, разбира се. И двамата ще се озовем на улицата. Никаква сигурност няма в този живот. Всъщност, не бих имал нищо против да ти подложа лекичко крак, скъпи хер и тюрер, стига разбира се никой да не усети. Например, като се появят тук разгневените джапанки да им намекна за скоропостижното отпътуване на Рудолф с полета на Луфтханза. Или пък бих могъл да погаделич към самочувствието им, като се държа надменно, мен, все едно, че пред мен са туземци и че райхът не дава пет пари за жълтокожите недорасляци. Колко им трябва да ги ожилиш? Ако ги ядосам достатъчно, ще вдигнат вой чак до джубелс. Мда, възможности много. Но изводът е един, без моята активна намеса SD няма да успеят да го измъкнат от тихоокеанските щати. Трябва внимателно да преценя възможността за удар. Не мога да понасям да ми минават през главата, мислено стисна забирайс. Райс. Това направо ме бесява, караме да се изнервям, а изнервили се не мога да спя, нито да си върша свясно работата. Следователно, необходимо е да взема мерки началството в Берлин да ми избави от подобен проблем. Много по-добре щях да се чувствам както. Денем, така и нощем, ако този баварски главора си го приберат у дома, та по цели нощи да драска полицейски доклади в някой в мирисан участък. Но сега не е време за подобни мисли. Докато се мъча да реша как. Телефонът извъня. Този път Кройц Фон Мере се пресегна решително и сграбчи слушалката, без да чака разрешение от Райс. Ало, Рече той в слушалката. Настъпи тишина, докато отсреща говореха. Нима всичко свършило, зачуди се Райс. Но шефът не е с Димо подада телефона, теп търсят. Райс въздъхна едва забележимо. Обажда се някакъв учител, каза Кройц фон Мере. Пита дали не можеш да снабдиш училището му с австрийски театрални фиши. Малко преди 11. Робърт Чейлдан затвори магазина и се отправи пеша към офиса на мистер Полкасура. За щастие Пол не беше заед. Той поздрави вежливо Чейлдан и му предложи чаша чай. Не искам да ви отнемам от времето, отвърна Чейлдан след като и двамата отпиха по глътка ароматен чай. Макар и малък, кабинетът на Пол бе модерно и скусоб заведен. На стената висеше окачена великолепна репродукция на Мокей. Тигърът, шедьовър от края на тринадести век. Винаги се радвам да ви видя, Робърт, отвърна ползглас, в който на Чейлдан му се стори, че долови нотка на досада. Но може би това бе рожба на собственото му въображение. Челдън впи поглед в своя събеседник. На лицето му беше изписано добродушно изражение. И въпреки всичко, челдън чувстваше някаква едва доловима промяна. Вашата съпруга, заговори той. струва ми се е била малко разочарована от подаръка, който ви поднесох. Опасявам се, че със своята небрежност оскърбих чувствата ви. Но надявам се да ме разберете, до сега не бях търгувал с подобни предмети и реших да рискувам. Естествено, на вас Бети, ви е къде къде полезно да отсъждате, отколкото на мен. Пол поклати глава. Бети не беше разочарована, Робърт. Аз не и кратко поднесох украшението, той се пресегна и извади от едночек медже малката бяла котийка. Все още не е напуснал този офис. Всичко е разбрал, помисли си Робърт. Сече му пипето. И дума не е обелил пред нея. Значи така. Да се надяваме, че няма да се нахвърли върху мен с обвинението, че съм се опитал да съблазня собствената му съпруга. Защото тогава с мен е свършено. Челдън отпибав на глътка чай, мъчейки се да си придаде равнодушен вид. Така ли? Възкликна изненадано той. Интересно. Полотвори котиката, извади брошката и се заеда да я разглежда. Вдигна я към светлината, а после я завъртя. Позволих си да покажа на мой познати, каза той които подобно на мен се интересуват от американски исторически предмети и произведения на изкуството, той погледна Чилдън право в очите. Никой от тях не бе виждал преди нещо подобно. Както съм обяснихте, такива съвременни изработки все още не са съвсем познати. Мисля, също така добавихте, че сте единственият представител. Да, това е така, Ким на Чилдън. Желаете ли да научите каква беше тяхната реакция? В отговор Чейлдън се поклони. Тези хора си смяха, каза Пол. И смяха. Чейлдън мълчеше. Да, аз също ви се смях, макар и без да ме виждате, продължи Пол, когато онзи ден се появихте с тези неща. Естествено, за да запазя вашето достоинство се стараях да не заподозрете тази моя реакция и ако си спомняте, през по-голямата част бях леко необщителен. Чейлдън кимна. Като разглеждаше внимателно брушката, Пол продължи. Реакцията ни е. Лесно обяснима. Ето парче метал, което е било разтопено, докато загуби форма. В него няма нищо, то не олицетворява някаква идея, не крие в себе си символ. Просто е безформено. Иначе казано, съдържание лишено от форма. Чейлдан кимна повторно. И въпреки това, продължи Пол. От няколко дена го разглеждам внимателно. Трябва да призная, че без да има каквато и да е видима причина, изпитвам емоционална привързаност към този обект. Защо се получи така? Бих могъл да попитам. Та аз дори не се опитвам, като в немските психологически тестове, да проектирам психиката си върху него. Все още не различавам никакви очертания, никаква форма. Единственото, което долавям, е на надал. Разбирате ли? Той размаха възбудено ръка. В нея има хармония. Силите, които се крият вътре, са уравновесени. Състояние на покой. Така да се каже, този обект е сключил мир с селената. Отделил се от нея и е постигнал своя вътрешна хумоостаза. Челдън впери поглед в украшението. Пъл продължаваше да говори, Сякаш забравил за съществуването му. В себе си обектът не съдържа Уаби и не би могъл. Но той докосна нежно брошката. Робърт, в този обект има Уо. Мисля, че сте прав, изрече объркано Челдън, като трескаво се мъчеше да си спомни какво означаваше това Уо. Думата не беше японска, по-скоро китайска. Мъдрост, помисли си той. Не, разбиране. Както и да е нещо възвишено. Ръцете на създателя, говореше Пол, са имали у и са успели да предадат това у на този предмет. Вероятно, само той знае какво символизира брошката. Тя е завършена, Робърт. И от нейната завършеност ние черпим ул за нас самите. Наслаждаваме се на хармонията, която се крие не в едно произведение на изкуството, а в един завършен обект. Напомня ми за една косница в Хирошима, където бяха изложени мощите на някакъв средновековен светец. Но онова беше реликва, а това тук е дело на човешките ръце. Едното съществува сега, а другото не е нищо повече от спомен. Благодарение на продължителна медитация успях да разкрия ценността на този предмет, която е в противоречие с неговата историчност. И както сам виждате, съм дълбоко впечатлен. Да. Каза Чилдън. Да нямаш себе си историчност, а значи и художествена, естетическа стойност, и същевременно да притежаваш някаква дълбока. Вътрешна хармония това е просто чудо. И което е още постранно, Робърт, сякаш външната безкусица също допринася за възприемането на О. Общо Общоизвестен факт е, че О се крие на най-незабележимите места, или както се казва в онази християнска пословица в камъните от които се отказва сам строителят. Онзи, който умее, ще открие Оу в някой стар бастун или захвърля на край пътя ръждесъл, ако ти я отбира. В подобни случаи доловеното Оу се намира в самия наблюдател. Това са религиозни усещания. Но в този случай създателят е вложил Оу в самия обект, без той първоначално да го е притежавал, вдигна глава. Ясно ли се изразявам? Да, Ким на Чейлдън. С други думи, този предмет открива вратата към един съвършено нов свят. Неговото име не е изкуство, защото няма форма, нито пък това е религия. Какво е тогава? Дълги часове непрестанно мислех на тази брошка, но напразно. Очевидно, не разполагаме с необходимата дума за такъв предмет. Така че, без сам да го съзнавате сте прав, Робърт. Това е нещо автентично. Ново и непознато до сега на земята. Автентично, помисли си Робърт. В това няма съмнение. Май започвам да схващам за какво говори. Но останалото... След като с помощта на медитация стигнах до подобен извод, продължи Пол, аз отново поканих моите познати. И точно както сега се постарах да ги запозная с моята гледна точка. Може би бях малко нетактичен. Но този предмет крие в себе си внушения, далеч по-грандиозни от дребните човешки предразсъдъци. Всичко, което исках от моите събеседници, е да слушат внимателно. Челдън добре разбираше колко е трудно за един японец да налага мнението си на друг. И резултатът оправда моите очаквания. Под мое въздействие всички се умяха да възприемат излъчването на предмета. Следователно усилията си заслужаваха. С това и приключих Робърт, защото се чувствах изчерпан. И още се чувствам така. Той постави брошката обратно в котията. Направих каквото зависеше от мен. Пол побутна котииката към Робърт. Но, сър, тя е ваша. Възпротиви се Челдън, напълно объркан от внезапната промяна в ситуацията. Японец от висок ранг бе превъзнасял близо час подарената му вещ, а после я връщаше обратно. Челдън почувства, че коленете му омекват. Нямаше и най-малка представа как да постъпи. Стоеше неподвижно, с пламнало лице. Пол се обърна към него съспокоен, дори малко строг глас. Робърт, съберете сили и отворете очи за реалността. Толкова съм объркан, промърмори Челдън. Пол се изправи и го погледна от високо. Вземете се в ръце. Имате важна задача. Съдбата на тази знаменита вещ и на други подобни зависи изцяло от вас. Освен това, вие сте професионалист. Уединете се за известно време. Е, медитирайте, посъветвайте се с книгата на промените. А после се вгледайте във вашата витрина, вашите реклами, системата ви за търговия. Чейлдън го гледаше зяпнал от очудване. И тогава ще откриете пътя, продължи пол. Който да превърне тези непознати изделия в световна мода. Чейлдан беше поразен. Този човек твърди, че аз съм длъжен да поема отговорност за успеха на бижутерските изделия на Ед Франк. И това, ако не е типичен пример за налудничавия светоглед на японеца, духовното винаги най-отпред, като смисъл на битието. И което бе най-странно, до този извод Пол бе стигнал след сериозно обсъждане с не един и двама японски ценители на изкуството. Отговорност, рече си горчиво той. Цял живот ще я мъкне на гърба си тази отговорност. Неразделни до гроб. Виж го само колко е доволен, нали се отървал от своята отговорност. А моята токовиш се окаже безкрайна урисия. Те всички са смахнати, мислеше си той. Ето, например, някой от тях взима и си разпорва корема, а те отказват да му помогнат, защото така ги зовел дългът. Какво му викате на това? Или пък, кажеш им да копират модела на някой английски разрушител, а те вземат, че прерисуват дори емблемата на парния котел. Пол го гледаше внимателно. За щастие, Челдън по навик си бе придал равнодушно изражение на лицето, прикривайки вълнуващите го мисли. Все едно, че си бе поставил маска. Това е ужасно, тързаеше се Челдън. Това е катастрофа. Хиляди пъти по-добре щеше да бъде, ако Пол си бе помислил, че се опитвам да съблазня жена му. Бети Вече нямаше и най-малка надежда да види брошката, целият щателно замислен план отиваше на кино. Оо е несъвместимо с секса, по думите на Пол, той е свято и чисто като реликва. На всеки от моите познати дадох вашата картичка, рече Пол. Моля Разяно попита Челдън. Визитната ви картичка За да могат да се Запознаят с останалите произведения Разбирам Има още нещо, продължи Пол Един от моите познати би желал да обсъди въпроса с вас на този адрес Пол му подаде късче хартия По професия е търговец, занимава се с внос и износ на стоки от най-различен характер Контактува предимно с Южна Америка Радиоапарати, камери, бинокли, касетофони – такива неща. Чейлдън прочете написания адрес. Естествено, той търгува с огромни количества, нареждаше до него Пол. Неговата компания притежава множество предприятия в далечния изток, където има изобилие от ефтина работна ръка. И с какво го опита се да вметне Чейлдън. Но Пол продължаваше. Издели от рода на това тук, той посочи кутийката с брошката, могат да се произвеждат за широкия пазар, ако се леят на шприцформи от метал и пластмаса. Количество по желание След краткотрайна пауза Челдън запита, а какво ще стане, Суо? Ще се съхрани ли и в копията? Пол го гледаше мълчаливо. И вие ме съветвате да се свържа с него, така ли? Попита Челдън. Да. Защо? Амолети. Чейлдън го гледаше неразбиращо. Амолети, които носят късмет. Подобни неща много се търсят в изостаналите страни, Латинска Америка, Ориента. По уния места хората все още вярват в страхъстественото. Заклинания. Магии. Казват, че бил страхотен бизнес, лицето на пол беше съвсем безизразно. Гласът му равен. Изглежда наистина може да се припече ли добре от подобни неща, изрече бавно Чилдън. Пол Кимна Ваша идея ли е това? Не, поклати глава Пол. После замълча. Значи е на твоя шеф, помисли си Робърт. На него си показал брошката, а след това той те свързал с търговеца. Ако не той, то някой друг който стои над теб, човек с власт и влияние. За това значи ми я връщаш обратно. Не искаш да имаш нищо общо с това. Но знаеш добре, че ще постъпя точно както ме съветваш. Ще отида на адреса и ще се свържа с този човек. Трябва да го направя. Нямам други избор. Или ще изтрия фирмения знак, или ще ги отстъпя за процент от печалбата, но така или иначе сделка ще има. И ти ще си вън от нея, с чисти ръце. За теб е проява на лош вкус да се опиташ да ме разубедиш. Това е вашият шанс, каза Пол, като гледаше право пред себе си, да станете богат. Идеята ми се струва малко странна, отвърна Челдън. Да правиш амулети от произведения на изкуството. Защото не е във вашата сфера на бизнес. Занимавате се с продажба на антики. Аз пък ги купувам а също и приятелите, които споменах порано. Как бихте поступили на мое място? Челдън го погледна в очите. Не подценявайте възможностите, които ви предлага опоменатия търговец. Той е много находчив. Нито аз, нито вие имате представа колко невежи хора има на този свят. От копията те ще получат същата радост, каквато ние получаваме от съприкосновението с оригиналните форми. Те не се нуждаят от измамната увереност, че това, което държат в ръцете си, е единствен и неповторим екземпляр. Не ги вълнува факта, че пазарът е залят с подобни дранкулки. Такива като нас, за които тези неща има значение, са единици. Всъщност, мислеше си Челдън, че той няма и най-малка представа, че голяма част от произведенията в моя магазин, а дори и в неговата собствена колекция са фалшификати. А може би греша. Може би именно това е скритото в думите му послание, завалиран намек с леко ироничен привкус. Двусмисленост на всяка крачка, като при Оракула. Колко типично за ориенталския начин на мислене. Всъщност, мина му през ума, това, което този човек ми казва, е «Кой си ти, Робърт?» Този, който Оракулът нарича «ниш човек» или онзи другият, за когото е предназначен този добър съвет? Време е да вземеш решение. Можеш да избереш единия от двата пътя, но не и двата едновременно. Избирай. И кой според Полка Сура е пътят, по който би тръгнал висшия човек? Питаше се Робърт Челдън. Вярно, той не може да се мери с хилядолетната мъдрост събрана от Оракула, това не е нищо друго, освен гледната точка на един смъртен, на един млад японски бизнесмен. Ето, това е същината. ОО, както го нарича Пол. А в конкретната ситуация това О може да бъде изразено така, каквито и да са моите лични пристрастия, истината се крие в предложението на търговеца. Моите собствени намерения нямат никакво значение, или, както казва Оракулът, трябва да се приспособяваме. Нищо не е загубено, оригиналите все още могат да бъдат продадени в моя магазин. Наистински ценители, като приятелите на Пол. Борите се са самия себе си, отбеляза Пол. Няма съмнение, че в подобна ситуация човек би предпочел да е сам, при тези. Думи той се отправи към вратата. Вече реших. Очите на Пол блеснаха. Челдън се поклони и каза, ще се вслушам в съвета ви. Още сега ще се срещна с този търговец. Странно, но Пол ми изглеждаше очарован. Той сумтя нещо неразбрано и се върна при бюрото. Сдържани са до край, рече си Робърт. Хиляди благодарности за оказаната помощ, продължи той и се надигна. При първи удобен случай ще се постарая да се отблагодаря. Никога няма да забравя добрината ви. Но японецът го гледаше все така безстрастно. Право казват, помисли си Челдън, че лицата им били непроницаеми. Потънал в мисли, Пол го съпроводи до вратата. Но в момента, в който Робърт се готвеше да излезе, той внезапно го запита: Американските занаячи са направили това на ръка, нали така? Произведението е рожба на техния ум и тяло. Да, от проектния дизайн до окончателната изработка. Сър, ще се съгласят ли те с правилата на играта? Едва ли са очаквали подобен обрат. Уверен съм, че ще успея да ги убедя, този проблем му се стори несъществен. Да, Ким на Пол. Сигурно сте прав. Но нещо глас му накара Пол да настръхне. И изведнъж той разбра. Сякаш успя да нацърне зад вуала на ориенталската двусмисленост. Разбира се. Целта тук бе само една, да се унищожи създаденото от ръцете на американските заначи. Какъв очеваден цинизъм и, Боже мили, той вече бе налъпал въдицата. Как ловко ме накара сам да взема решението, стъпка по стъпка, през джунглата на собствените ми мисли. Произведенията на американското изкуство са годни единствено като модели за ефтини амулети. Ето как ни управляват японците, не със сила или жестокост, а с стънчено до съвършенство коварство. Господи, ние наистина сме варвари в сравнение с тях. Бесилни сме пред подобна безмилостна логика. Пол не каза, и никога не би казал, че нашето изкуство не струва. Накараме да го кажа вместо него. И накрая дори изрази мълчаливо съжаление пред моето признание. Фин – цивилизован жест пред лицето на истината. Чувствам се смазан, той едва се сдържа да не го извика, но в последния миг успя да насочи своя бесилен гняв към пещерите на съзнанието, в чието сводове викат сякаш отекваше многократно. «Унижи мен и моята раса! А аз съм безпомощен!» Не мога да отвърна, защото победените сме ние и загубата ни е точно такава, тънка, фина и деликатна до толкова, че дори не сме в състояние вече да почувстваме. Кой знае, сигурно ще минат хилядолетия, преди да осъзнаем какво се случило с нас. Необходими ли са повече доказателства за уменията на японците да управляват? От мъка му идеше да се разплаче. Да, помисли си язвително той, това е все едно да чуеш някой остроумен виц. Трябва не само да го запомниш, но и да се умееш да го предадеш. Но на кого? Ето това е проблемът. Тези неща са прекалено лични, за да ги разказваш на другите. Погледът му се спря на поставеното въгъла на стаята кошче за буклук. Ами ако още сега го запратя вътре. Помисли си той. И сложа край на всички тези амулети и тази обладана отооброшка. Ще ми стигне ли смелоста да го сторя? Да сложа край на унижението, тук, пред очите на пол. Чейлдан стисна брошката в рук, но не можеше да намери сили да хвърли. Това ще ще да означава край на всички надежди. Проклети да са, никога не ще успея да се отърва от тяхното влияние. Прекършен съм завинаги, той забеляза, че Пол го разглежда внимателно, сякаш с невидима нишка са завързали тази дрънкулка право за съвеста ми. Навярно прекалено дълго живея край тях. Късно е вече да бягам и да се приспособявам към моите. Пол изрече снисък. Дрезгав в глас Робърт Чилдън изпря неуверено. Да, Робърт. Пол, аз съм унижен. Стаята заплува пред очите му. Защо мислите така, Робърт? Учтива загриженост. Пол, почакайте малко, той плъзна пръст по навлажнената от собствената му подброшка. Аз се гордея с това произведение на изкуството. И презум не би ми минало да го превърна в някакъв ефтина мулет. Отказвам категорично. И отново, за кой ли път, Робърт не успя да определи реакцията на човека пред него. Но въпреки всичко ви благодаря, додаде той. Пол се поклони. Робърт Чейлдан също се поклони. Хората създали тази красива вещ, каза Робърт, са свободомислящи американски художници. Аз също съм свободомислещ човек. Подобно недостойно предложение за мен не е нищо друго, освен обида, и аз настоявам за незабавно извинение. Последва непоносимо дълга пауза. Пол втренчи поглед в него с леко вдигнати вежди. Устните му бяха леко изкривени. Усмивка? Настоявам, каза Челдън, и с това сякаш силите му се изчерпаха. Не му оставаше нищо друго, освен да чака. Но нищо не се случваше. Моля те, мислено шептеше Робърт. Помогни ми. И тогава Полизрече, моля да бъде извинен за обидното предложение. Той протегна ръка. Добре, кимна Робърт Челдън. Двамата си стиснаха ръцете. Челдън почувства странно спокойствие. Ето и това преживях, помисли си той. Всичко свърши. Благодаря на Бога, че ме насочваше в този труден момент. Ще имам ли сили пак да го сторя, ако се наложи? Едва ли? Тази мисъл го натъжи. Сякаш за секунда бе изплувал на повърхността на някакъв тъмен океан и сега отново се потъпяше в него. Животът е кратък, мислеше си той, а изкуството, или всичко останало, но във всеки случай на животът, се простира във вечността като безкраен бетонен червей. Като стена, пред която съм застанал аз. Стига! Повече няма да стоя. Той протегна ръка и прибра маничката котийка в джоба на пълтото си. 12. Мистър Тагуми, произнесе стържествен глас Рамзи, позволете да ви представя бе, той се оттегли към ъгъла, докато стройният възрастен господин влизаше в стаята. Мистър Тагуми се изправи с протегната ръка. Щастлив съм да се запозная с вас, Сър, той лекичко. Стисна хладната, крехка десница. Трябва да внимавам, да не я прекърша, мина му през ума. Тагоми плъзна очи по лицето на влезлия и остана доволен от първото впечатление. Твърд, уверен поглед, който говореше за ясен ум. Старецът бе живо въплъщение на здравите японски традиции и изведнъжъгу ми осъзна, че пред него стои не друг, а генерал Тедеки. Бившият началник на имперския щаб. Мистер Тагуми направи дълбок поклон. Генерале, къде е третият участник в преговорите? Запита генерал Тедеки. Всеки момент ще се появи отвърна мистър Тагуми. Лично аз го информирах в хотела, където отседнал, той отстъпи назад, все така приведен за да прикрие обърканите си мисли. Генералът се разположи в креслото, с помощта на рамзи който по всичко изглежда нямаше и най-малка представа, кой стои пред него. Тагоми също приседна. «Губим време», каза генералът. За съжаление, нищо не може да се направи. Изминаха десетина минути. Двамата мъже се гледаха мълчаливо. «Извинете, сър, досети се най-накрая Рамзи. Ще чакам отвън да ме повикате, в случай, че ви потребвам». Мистър Тагуми кимна и Рамзи побърза да излезе. Чай, генерале. Не, благодаря. Сър заговори мистър Тагуми, ако ми позволите ще изрази опасения от това непредвидено забавене. Страхувам се, че се е случило нещо ужасно неприятно. Генералът вдигна глава. Мистър Бейнс, продължаваше Тагуми, човекът, когато посрещнах и поканих дома си, се представи за швед. Но по мое мнение, той по-скоро е германец и то човек с определено положение. Казвам това, защото слушам ви внимателно. Благодаря. Генерале, тревогата, която долових у него във връзка с предстоящата среща, ме кара да мисля, че всичко това има нещо общо със събитията от последните дни в Рейха, мистър Тагоми тактично пропусна да спомене закъснението на генерала за тази среща. Сър, отвърна на свой ред генерала. Това са само ваши предположения, очите му гледаха с бащинска загриженост. Мистър Тагоми ми преглътна мълчаливо отправения упрек. Но, сър, присъствието ми на тази среща не е ли само една формалност? Заблуда за нацистките хръдки? Да, вярно, кимна замислено генерала, опитваме се да поддържаме определена легенда. Мистер Бейнс се явява тук в качеството си на представител на. Стокхолмската фирма Торъм. Аз съм Шинджиро Ятабе. Аз съм си тагуми, помисли тагуми. Играя себе си. Несъмнено нацистите държат потоко мистер Бейнс, рече генералът, като въртеше бавно дългия си нос, сякаш вече надушваше задаващите се неприятности. Но на наша територия те могат да го разобличат само по легален път. Той пък от своя страна, в случай че го засекат, трябва да се придържа към правилата на играта. Както сам виждате, взети са всички необходими мерки да се избягнат възможните осложнения, освен ако, разбира се, не решат да го застрелят, но в това се съмнявам. Да, разбирам, кимната гуми. С каква лекота говори за тази игра? Всъщност, предполагам, че точно това им е работата, да се играят на криеница с нацистите. Интеркомът на бюрото извъня. Разна се съгласът на Рамзи. Сър, мистер Бейнс вече е тук. Да го поканя ли вътре? Да. Извика развълнувано Тагуми. Вратата се отвори и в кабинета влезе мистер Бейнс, облечен в моден костюм, гладко избръснат, спокоен. Генерал Тедеки се изправи насреща му. Мистър Тагуми също се надигна. И тримата се поклониха. Сър, заговори пръв мистър Бейнс, аз съм капитан Рудолф Вегенер от флотското контрразузнаване на Райха. Бих искал да заявя, че в предстоящата среща представям само себе си и една определена група лица, чието имена ще ми позволите да запазя в тайна. С други думи, зад мен не стоят нито големи политически групировки, нито учреждения на Райха. Хер Вегенер, отвърна генералът, мисля, че ви разбрах. Вие не сте представител на германското правителство. На свой ред, моето посещение тук също има частен характер, макар, благодарение на доскоро заемания от мен пост в имперската армия, да разполагам с достъп до някои висши среди в Токио, които са заинтригувани от онова, което бихте желали да съобщите. Какъв странен разговор, мислеше си Тагуми. Но не е неприятен. По-скоро в него се долавя известна мелодичност. И облегчение. Тримата седнаха. Ако ми позволите, ще премина към същината на разговора, рече мистер Бенс. Бих искал да ви информирам, вас и тези, които стоят зад вас, че в този момент Фрайха приключва подготовката за реализация на свръхсекретен план на име Елбен глухарче. Да, ким на генералът, сякаш вече бе чувал за. Това. Но на лицето му се четеше нетърпение. Този план, продължи мистер Бейнс, предвижда инсцениране на граничен инцидент между Съединените щати и буферна област Скалистите планини. Генералът кимна повторно, но устните му заигра леко усмивка. Срещу гранични отряди на Съединените щати ще бъде извършено нападение. Те ще отблъснат удара и на свой ред ще преминат настъпление срещу разположените отвъд границата войскови части от Скалистите планини. Това е първа част от плана. Във втората част Германия ще излезе с политическа декларация във връзка с конфликта. Успоредно с това, в района на инцидента ще бъде изпратен отряд немски парашутисти доброволци, в помощ на граничните сили на Съединените щати. Но това всъщност е камуфлаж. Разбирам, ким на генералът, който слушаше напрегнато. Крайната цел на операция Глухарче, каза мистер Бейнс, е масиран удар срещу японските острови. Без никакво предупреждение, след тези думи той потъна в мълчание. С цел да бъдат унищожени императорското семейство, националната гвардия, имперския флот, цивилното население, индустриалната ни мощ, ресурсите, разсъждаваше на глас тедеки. А от въдморските ни територии да се превърнат в колонии на Райха. Мистер Бейнс продължаваше да мълчи. Друго. Запита генералът. Мистер Бейнс го погледна объркано. Датата, Сър, напомни генералът. След внезапната и ненадеяна смърт на Борман, всичко бе променено. Така поне предполагам, защото връзката с Абвера бе прекъсната. Продължавайте, Хервегенер, кимна генералът. Ние препоръчваме японското правителство внимателно да се запознае с ситуацията в Германия. Или поне аз препоръчвам. Някои среди фрайха биха застанали зад подобна операция, други не. Имаше известна надежда, че след смъртта на Бурман именно последните ще дойдат на власт. Но след като пристигнахте, отвърна генералът, хер Бурман неочаквано умря и политическата ситуация се реши от само себе си. Новият рейхканцлер е доктор Дьобелс. Борбата за власт приключи, той помисли за миг. И какво е отношението на новата върхушка към операция Глухарче? Мистър Бейнс каза: Доктор Дюбелс е един от привържениците на тази програма. Незабелязано за двамата мистър Тагоми затвори очи. А кои са? Противниците? Попита генерал Тедеки. Е генерал Хайдрих, отвърна с притихнал глас мистер Бейнс. Трябва да призная, че съм изненадан. Каза генерал Тедеки. Това официална информация ли е или само персонално мнение на кръговете, които представяте? Административното управление на източните територии, които в момента са под японска опека, ще бъде предадено на Външното министерство, т.е. на хората на Розенберг, които са пряко подчинени на канцеларията. Това беше основният спор на всички тайни съвещания през изминалата година. Разполагам с фотокопия от протоколите. Другият претендент за власт – полицията – загуби тази битка и като компенсация им бе дадена колонизацията на планетите – Марс, Луна, Венера. Това ще е тяхното царство. От този момент полицейското управление стана яростен защитник на програмата за космически изследвания и противник на операция – глухарче. Съперничество – кимна с разбиране тедеки. Борба на различни групировки. И всичко това е зад гърба на лидера. Значи Дюбелс не рискува нищо. Съвършено вярно, Кимна Бенс. Тък му за това бях изпратен на тази среща, да моля за вашето съдействие. Още не е късно, положението е нестабилно, възможни са промени. Месеци ще минат преди доктор Дюбелс да се умее да консолидира силите си. Ще трябва да се пребори с полицията, да екзекутира Хайдрих, заедно с началниците на СС и СД. Едва след това, следователно трябва да окажем помощ на Сеча Джазенсти. Прекъсна го генералът. На най-зловещата каста от германското общество. Точно така кимна Мистер Бейнс. Императорът, заговори генерал Тедеки, никога не ще застане зад подобна политика. За него всички елитни групировки от Райха, които носят черни униформи, са улицетворения на злото. Злото, помисли си тагу ми, да, това е най-точната дума. И ние трябва да му помогнем, за да спрем войната? Какъв парадокс? Не, аз не бих могъл да взема такова решение. Да се нагърбя с подобна непосилна морална отговорност. Няма истински път в този хаос от мрак и светлина, от сенки и иллюзия. Върмахтът Продължи мистер Бейнс. Военното министерство е единствената сила в Райха, която разполага с водородна бомба. Рекат ли чернористите да използват, ще трябва първо да искат разрешение от военните. По времето на Борман, канцеларията не допускаше в ръцете на полицията да попаднат ядрени заряди. За изпълнение на операция, Глухарче се разчиташе единствено на армейското командване. Това е ясно. Кимна Тедеки В морален аспект, за разлика от армията, чернорисците винаги са се отличавали с особена жестокост. Но властта им е малка. За съжаление, човек трябва да се съобразява не с желаното, а с действителното положение, независимо от моралните норми. Да, длъжни сме да бъдем реалисти, обади се на очаквано мистър Тагуми. Бейнс и генерал Тедеки впериха изненадани погледи в него. Какво предлагате? Обърна се генералът към Бейнс. Да влезем в контакт с Ди Тук, на територията на Тихоокеанските щати? Да преговаряме с аз дори не знам кой е шеф на полицията тук. Предполагам, някой отвратителен субект. Местното е въобще не е в течение, каза мистер Бейнс. Началник тук е Бруно Кройц фон Мере. Дългогодишен член на партията. «Айн елтипертенос» – един имбецил. В Берлин и Презум няма да им мине да го използват. Работата му тук се свежда до ежедневни полицейски дела. Тогава какво? Гласът на генерала прозвуча остро. Може би консулът или германският посланик в Токио? Този разговор не води до никъде, мислеше си тагоми. Каквото и да се случи, не бива да се забъркваме в това чудовищно, шизофренично тресавище от нацистки интриги. Нашият разум просто не ще може да го възприеме. Трябва да се действа много внимателно, говореше мистер Бейнс. Най-добре чрез посредници. Някой приближен на Хайдрих, който живее в друга, неутрална страна, или някой, който често пътува между Токио и Берлин. Имате ли предвид конкретен човек? Граф Чиано – италианският външен министр. На този човек може да се разчита, той е интелигентен, смел и чудесно се ориентира в международната обстановка. За съжаление, той няма никакви познати в апарата на Би могъл, разбира се, за целта да използва посредници от немска страна. Хора на Круп или генерал Шпайдъл или пък сътрудници на СС А защо да не използваме вашата собствена инстанция? Абверът? Защото чернорисците не могат да ни понасят. От 20 години водят борба за нашето тотално унищожение. Не съществува ли опасност за самия вас? Попита го тедеки. Доколкото знам в действията си, те са активни и тук, по тихоокеанското крайбрежие. Активни, но не умели, отбеляза мистер Бейнс. Единственият човек с опит тук е представителят на външното министерство, Хер Райс. Но той е отколешен противник НЕЗДИ. Бих искал да се запозная с тези фотокопия, рече генерал Тедеки. И при възможност да ги предам на нашето правителство. Нуждая се от доказателствен материал. Разбира се, кимна мистер Бейнс. Той бръкна в джоба на сакото си и извади изящна сребърна табакера. Във всяка едно от цигарите тук ще намерите по един микрофилм. Бейнс подаде табакерата на генерала. А табакерата? Попита генерал Тедеки. Вижда ми се прекалено ценен подарък. Той се зае да вади цигарите. Мистер Бейнс се усмихна. Табакерата е за вас. Благодаря ви, генералът на своя ред се усмихна и прибра табакерата. Интеркомът отново извъня. Мистер Тагуми натисна бутона. Разнесе се, се тревожния глас на Рамзи. Сър, във фойето са нахлули хора от СД. Опитват се да превземат сградата. Сечепкали са с охраната на «Таймс». Някъде отдалеч се чувой на сирени, които се приближаваха по улицата. Насам идват подразделения на военната полиция и кемпейта й. Благодаря ви, мистър Рамзи, ким на Тагуми. Постъпихте благородно, като не се поддадохте на паниката, Бейнс и генерал Тедеки слушаха напрегнато разговора. Господа, обърна се към тях, Тагуми, няма съмнение, че... Главорезите от Езди ще бъдат премахнати, преди да се доберат до тук, той отново се обърна към Рамзи, блокирайте и двата сансьора. Да, мистър Тагуми. Не остава друго, освен да чакаме, каза Тагуми. След това отвори най-дълното чекмедже на бюрото, извади оттам дървена котия и я отвори. Вътре лежеше едрокалибрен револвер «Колт», прекрасно запазен, образец 1860 година, гордост за всеки колекционер. Мистър Тагоми извади кесията с барут, куршуми и гилзи и с невъзмутим вид започна да зарежда пистолета. Бейнс и генерал Тедеки го гледаха с изцъклени очи. Отличната ми колекция, каза не без гордост тъгу ми. В свободното време обичам да практикувам бърза стрелба от кобур. Състезавам се с приятели, нерядко ги побеждавам. Но до сега не се е налагало да го използвам срещу истински нападатели. Той сграбчи пистолета с две ръце и го насочи към вратата. После зачака търпеливо. Приведен на циркуляра Фринг Франк, завършваше фината шлифовка на чифт изящни сребърни обеци. Оформените като черупки на охлюви висулки се бяха нагрели до червено от продължителното шлифуване, но Франк продължаваше да ги притиска върху въртящия диск. Не се престаравай, подвикна му Еда Макарти. Обери само издатините, шуплите остави на мен. В отговор Фринг Франк промърмори нещо неразбрано. Остави потъмнелите места, настояваше Еда, среброто трябва да изглежда старо, така по-добре върви на пазара. Пазар мислено възкликна Франк. До сега не бяха продали нищо. Като се изключи консигнацията с American Artistic Handcrafts, всички останали магазини не бяха проявили капчица интерес към техните изделия. Вместо да трупаме пари, ядосваше се Франк, ние продължаваме да трупаме дранкулки. Овлечен в мисли Франк не забеляза, че опасно е приближил клипса на обецата до въртящия диск. Изведнъж дрънкулката изкочи от пръстите му, удари се в предпазния екран и тупне на пода. Франк изключи мотора. Защо не внимаваш? Окори го, Макарти. Господи, да не мислиш, че е много лесно да стискаш такава дръболия, когато е нагоръщена. Добре де, вдигни-я. Дявол да я вземе, помисли си Франк. Какво има? Попита Макарти като видя че Франк не възнамерява да вдигна обецата. Хвърляме си парите на вятъра и в отговор Франк. Не можем да. Продадем нещо, ако не сме го направили. Нищо не можем да продадем, отряза Франк. Независимо дали ние сме го направили или не. Опитахме само на пет места. И на още пет да опитаме, пак същото. Не падай духом. Не падам духом. Сопна се, Франк. Ами, какво тогава? Просто смятам, че е време да си потърсим купувач на едро. Що ме така, отвърна да, защо не напуснеш? Напускам. Ще продължа сам, макар ти запали лампата на поялника. Как ще разделим капитала? Не знам. Ще го измислим някак. Можеш да откупиш моята половина. Подяволите, не. Франк, бързо сметна на ум, не повече от 600 долара. Не. Ще вземеш половината от всичко. И половината от мотора ли? Замикна стъп и мълчание. Допитаме опитаме само в още три магазина, предложи миролюбиво Еда Макарти. А после ще решим. Франк клекна на пода, вдигна обецата и я постави в една картонена котия. Ще изляза да запаля една цигара. Рече той и пое към стълбите. Всичко свършено, мислеше си той, застанал на входа се марихуане на цигара между пръстите. Знам го и без помощта на Оракула. Сам мога да подуша краха. Едно не знам, защо стана така? Цял живот можем да обикаляме тези проклети магазини, от град на град, от щат на щат, но няма да ни потръгне. В цялата тази работа има нещо ненаред. Колкото и да се опитваме, не ще успеем да променим хода на съдбата. Искам да узная защо. Но никога не ще узная. Къде изгрешихме? Какво не сторихме, както трябва? Някъде трябва да сме пропуснали своя голям миг. Обърнали сме гръб надало. Поели сме в погрешна посока, нагоре, срещу течението. Докато опрем в задънената улица. И ето го. Кръхът е близо. Светлината си е отишла и сега сме в царството на Ин. Не остава нищо друго, освен да пъшкаме под неговото иго. Франк вдигна е марихуанената цигара и подръпна няколко пъти, като гледаше с празен поглед минувачите. Ненадейно един от тях, мъж на средна възраст, бял, облечен в най-обикновен костюм, се спря пред него. Мистер Фринг Франк Фринг Имаш го, Кимна Франк. Мъжът вдигна ръка и разтвори пред очите му удостоверение. Аз съм сътрудник на полицейското управление на Сан Франциско. Имам заповед за вашия арест. С другата ръка мъжът стисна Франк за лакатя. За какво? Разтрепери се Франк. За измама. Срещу вас е постъпило оплакване от мистер Чилдън, притежател на American Artistic Handcrafts полицаят го поведе по тротуара, още един застана от другата страна на Франк. Натикаха го в един сивкъв, той опет, паркиран до тротуара. Ето значи какви изпитания ми готви съдбата. Налага се да склоня глава пред тези гадни купалдаци, помисли си Франк, докато седеше притиснат от двамата полицаи. Трети полицай затвори вратата, намести се отпред и пое сред оживения трафик. Имате ли адвокат? Попита едно от ченгетата. Не, отвърна той. В участъка ще ви предложат списък. Благодаря. Какво направихте с парите? Попита другият полицай, докато завиваха към гаража на полицейски участък. Изхарчих ги. Всичките? Франк не отговори. Полицаят поклати глава и се изсня. Финк ли е истинското ви име? Продължи с разпита другия, докато излизаха от колата. Фринг почувства, че го полазват ледени тръпки. Финк повтори полицаят. Ти си Чифутин, нали? Избягал се от Европа, той надзърна в една претъпка на папка. Роден съм в Нью-Йорк, рече Франк Фринг. Избягал се от нацистите, обади се другият. Знаеш ли какво означава това? Фринг Франк ненадейно се изтръгна от хватката им и затича по край наредените в гаража коли. Ченгетата зад него крещяха бясно. Напреко на изхода безпряла полицейска кола, с двама полицаи пред нея. Единият от тях беше насочил към него пистолет. Франк спря задъхан, полицаят го сграбчи за китката и му постави белезници. После му се охили и го поведе обратно като го придръпваше болезнено с белезниците. Хайде обратно в Германия, каза с дръзгав глас полицаят. Но аз съм американец, възрази Франк. Ти си Еврейн, поправи го полицаят. Ще го регистрираме ли при нас? Запита другият, докато изкачваха стълбите. Няма смисъл, поклати глава първият. Направо ще го предадем на германския консул. Те ще го съдят. Така и не му показаха списък с адвокати. Близо 20 минути мистер Тагоми седя неподвижно, с насочен към вратата пистолет. Мистер Бейнс крачеше нервно из кабинета. След като помисли известно време, старият генерал вдигна телефона и се свърза с японското посолство в Сан Франциско. Така и не успяха, обаче, да го свържат с посланика Барон Калемакуле. Бил извън града. В момента генерала чакаше през океанска връзка с Токио. Ще позвъня във Военната академия, обясняваше той на Бейнс. Гласът му бе съвършено спокоен да предупредят имперските военни части по Тихоокеанското крайбрежие. Значи скоро ще пристигне помощ, помисли си тагуми. Сигурно ще изпратят наши морски пехотинци от Кръстосвачев в залива. Въоръжени с картечници и минохвъргачки. Да се работи по правителствени канали е много ефективно, само че, за съжаление, отнема време. Докато си стоим тук, на първия етаж чернористите сигурно трушат всичко, което им попадне пред очите и бият, когато срещнат. Но нищо друго не им оставаше да правят. Питам се, има ли някакъв смисъл да се обаждаме на германския консул? Вдигна глава Бейнс. Мистер Тагуми веднага си представи как извиква миси Фрайки с диктофона и отправя остър протест до Херрайс. «Ще се обадя по другия телефон на Херрайс», предложи той. «Заповядайте, покани го с ръка Бейнс». Без да сваля своя, колд мистер Тагуми натисна бутона на интеркома и поиска да го включат към секретната телефонна линия, която винаги беше свободна за подобни случаи. След това набра телефона на германското консулство. Добър ден! С какво мога да ви бъда полезен? Обади се отсреща любезен глас с ясно доловим немски акцент. Вероятно някой от служителите. Ако обичате, свържете ме с негово превъзходителство Хер Райс, каза мистър Тагуми. Говореше звежлив, но не търпящ възражение глас. Обажда се мистър Тагуми от управлението на японската търговска мисия. Да, сър. Един момент, моментът се оказа дългичък. Нищо не се чуваше в телефонната слушалка, дори и обичайното пръщене. Бас държа, че никъде не е отишъл, мислеше си тъгуми. Стои и чака да мине известно време. Типично немска постъпка. По всичко изглежда, че ще ми откажат връзка, обърна се той към чакащия на другия телефон генерал Тедики най в слушалката се разна се познатия любезен глас. Съжалявам, че ви накарах да чакате, мистер Тагуми. Няма значение. За съжаление, консулът е на съвещание. При първа въз Тагуми затвори. Само си загубих времето, каза той. Чувстваше се объркан. На кой да позвани? Токука вече са информирани, също и военната полиция. Да позвани направо в Берлин, на канцлера. Дьобелс, или да се обади за въздушна подкрепа на имперското летище в НАПА. Ще позвъня на шефа на СД, Хер Кройц фон Мере, реши той. Ще започна с оплакване, но ако не помогне, ще премина към заплахи, таго ми машинално набра телефона. Сигурно ще ми изиграят още една сценка, каза той. Но ставайте по-назад от тях. Предложи усмихнато генерал Тедеки. Кой се обажда? Прозвуча в слушалката друг глас, но с подобен акцент. Този умее да говори като мен, твърдо и безкомпромисно, помисли си Тагуми. Сега ще му покажа аз. До кога ще чакам? Креснаха от среща. Мистър Тагуми пое и извика. Наредих да арестуват цялата тази банда от главорези и дегенерати която се е развилняла като глутница без ни кучета. — Познахте ли кой се обажда, Керол? — Говори Тагоми, съветник на имперското правителство. — Давам ти пет секунди да си ги прибереш. Иначе ще наредя на морските пехотинци да ги изкарат на улицата с огнемети. На другия край на линията пълтечеха нещо неразбрано. Тагоми намигна на мистер Бейнс. — Не знаем нищо за случая, се чу най-накрая. Лъжеш! Изрева гневно Тагуми. Значи нямам друг избор. Той тресна слушалката. Това, разбира се, беше само блъв, обясни Тагуми. Но пък колко приятно ми бе да я досамония от СД. Генерал Тедеки понече да отвърне, но в същия миг вратата на кабинета се разтвори с оглушителен трясък и вътре нахлуха двама здравеняци, стиснали в ръце пистолети с заглушители. И двамата се насочиха към Бейнс. Да си стиар. Рече единият. Това е той. Нем, Белпрев. Седнал зад бюрото, мистър ми се прицели със своя архаичен колт и натисна спусъка. Един от агентите от СД се просна възнак на пода. Другият мигновено определи откъде се стреля, завъркия оръжието и отвърне на огъня. Изстрел не се чу. Но долото изскочи тъничка струйка Дими гомичо, как куршумът просвистя по край него. Мистър Тагоми подскочи, дръпна по колбойски маниар петлето на револвера и произведе три поредни изстрела за рекордно кратко време. Един от куршумите попадна право в челюстта на агента от СД. Лицето му избухна, но около се разхвърчаха окървавени парченца от кости и плът. Право в устата, помисли си Тагоми. Ужасно място, особено ако куршумът се движи по възходяща траектория. По някакво чудо мъжът бе все още жив и Се втренчи в него с разширени от болко очи. Мен гледа, рече си Тагуми. Мъжът се залюля, пламъкът на живота угасна в очите му, той изпусна пистолета и се строполи на пода. Отвратителна гледка промърмори Тагуми. Никой повече не се показа на вратата. Май се свърши, предположи генерал Тедеки. Мистър Тагуми, който се бе заел отново със сложната процедура по зареждане на пистолета, натисна клавиша на интеркома. Повикайте «Бърза помощ!» нареди той. Тук има тежко ранен бандит. Никой не отговори. Мистър Бейн спъргаво събра хвърлените на пода пистолети, подаде единия на генерала, а другият остави за себе си. Сега вече ще ги смажем. обяви Тагуми и зае позицията отпреди малко. Непобедимия триумвират е готов за действие. Някой в приемната изрева със страшен глас. Предайте се, немски хулигани. Вече им взехме мярката, отвърна Тагуми. Лежат тук мъртви или умиращи. Приближате се, за да се уверите собственолично. В стаята колебливо пристъпиха няколко служители от Нипон Таймс, Въоръжени с каквото попадне, противопожарни брадви, ловни пушки и гранати с сълзотворен газ. Кос Селебра Обяви на малко смешен френски мистър Тагуми. Без никакво колебание правителството на тихоокеанските американски щати може да обяви война на Германия, той размаха револвера. Както и да е, всичко свърши. Сензационно дело на шумел съдебен процес, фъра, бел Немците ще отрекат, че имат нещо общо с инцидента. Поклати глава Бейнс. Стандартна техника. Използвана безброй пъти, той постави пистолета със заглушител на бюрото на Тагуми, произведене в Япония. Не се шегуваше. Беше истина, както се увериха след миг. Великолепна изработка японски модел пистолет за точна стрелба. Мистър Тагуми го завъртя в ръка. А и както се вижда, това не са немци. Продължи Бейнс, като разглеждаше портфела на единия от двамата застреляни, а граждани на тъща. Този тук живее в Сан Хосе. Нарича се Джак Сандърс. Нищо не го свързва с Ди. Той захвърли портфела на пода. Ясно, Кимната гуми. Въоръжен грабеж. Без политически аспект. Както и да е, важното бе. Че опитът за убийство или отвличане от страна на Езди се бе провалил напълно. Поне този път. Но очевидно им беше известно кой е мистър Бейнс и защо е дошъл тук. Прогнозата, поклати глава мистер Тагуми, е тъжна. Зачуди се дали не е по-добре да се консултира с Оракула. Ситуацията бе прекалено объркана и нестандартна, едва ли би могла да бъде анализирана успешно без помощта на събираната с хилядолетия мъдрост на човечеството. Изправени бяха срещу действията на едно корумпирано от злото тоталитарно общество, по-лошо от всичко познато на този свят. Отвратително в своята безсмислена жестокост. Ето, мислеше си тагоми, местното отделение на Езди си позволява да провежда в изпълнение решения, които нямат нищо общо с политиката на Берлинското ръководство. Къде е смисълът на техните действия? Кой всъщност представлява Германия? Кой е представлявал? Една гнусна пародия на правителство, готова на всичко само за да защити властта си. Не, за Оракула няма да е трудно да прозрее какво се крие за това. Дори такава е една турба с подивели котки, каквато Германия ще е поясно отрастворена длан за Ицзин. Докато наблюдаваше разсеяните движения, с които мистър Тагоми разпръскваше гадателните пречици, Бейнс за пръв път осъзна колко е объркан и притеснен този човек. За него, мислеше си Бейнс, фактът, че е застрелял току-що двама души не е просто ужасен, той е и необясним. С какво бих могъл да го спокоя? Направи го, за да ме спаси, следователно моралната отговорност за смъртта на тези двамата лежи върху мен и аз съм длъжен да я приема. Точно. Това ще му кажа. Но сетно приближилият се зад гърба му генерал Тедеки прошепна тихо. Сам виждате, мистърта го ми е дълбоко потиснат. Възпитан е като будист, за него всичко живо свято, свят, живота е свещен дар и не бива да бъде отнеман насилствено. Мистър Бейнс кимна разбиращо. Уверен съм, че след време ще се умее да възстанови своята душевна хармония, продължи с все така тих глас генералът. Но точно в този миг му е нужна отправна точка от която да оцени извършеното от него. И точно в това ще му помогне книгата. Разбирам, отвърна Мистър Бейнс. Каквото е за християни научението за първородния грях, помисли си той. Чудя се дали някога е чувал за него. Всички ние сме обречени да вършим жестокост, насилие, зло, предопределено ни още от най-древни времена. Карма, както казват японците. За да спаси един човешки живот, мистър Тагуми бе отнел други два. Един логично изграден, хармоничен ум не би намерил нищо разумно в тази постъпка. За човек като Тагуми подобна дилема заплашваше направо с безумие. И все пак, мислеше си Бейнс, решаващият момент не в настоящето, нито се крие в моята смърт, или в смъртта на хората от Езди. Той, макар и хипотетично, е в бъдещето. Това, което се случи днес е оправдано или няма да бъде оправдано от онова, което ще стане по-нататък. Може би току-що спасихме живота на милиони невинни човешки създания на цяла Япония? Но за човека, вглъбен в разпилените гадателни пръчици, това хипотетично бъдеще не съществуваше. Настоящето, мъртвите на пода, кръвта по килима, бе прекалено усезаемо. Генерал Тедеки бе прав. Времето щеше да излекува раните. Ала скрияли се в себе си, скъсали връзката с реалността, чака го мрака на душевното безумие. И ние не сме по-различни от него, мислеше си Бейнс. Изправени сме пред същите проблеми. Ето защо почти с нищо не можем да му помогнем. Можем само да чакаме и да се надяваме, че ще намери сили да се пребори със себе си. 13 ден вър се оказа град с шикозни, модни магазини. Дрехите бяха ужасно скъпи, но за Джотова сякаш нямаше никакво значение. Без колебание плащаше всичко, което и кратко хареса, и след това я повеждаше към следващия магазин. Най-сетне на някъде към обед, след като премери дозина различни рокли, Джулиана спря избора си на елегантен. Италиански модел с къси ръкави и доста изрязано деколте. Виждала бе подобни рокли в магазините за европейска мода, тази линия се смяташе за хитна сезона. А изтруваше близо 200 долара. В добавка към роклята избра три чифта обувки, нейлонови чорапи, няколко шапки и ръчни изработена чанта от черна естествена кожа. Просторното деколте налагаше нов, по-тесен сутиен. Когато най-накрая Джулиана се изправи пред огледалото в магазина, стори и кратко се, че ужасно неприлично разголена. Но продавачките побързаха да уверят, че ефектът е потрясаващ. Боже мой! Гърдите ми са почти отвън, мислеше си тя, докато се оглеждаше насаме в съблекалнята. Сутиенът беше доста скъп и без презрамки. Момичетата й кратко обясниха, че е в нос и също е ръчно изработен. Предложиха и кратко също така различни спортни екипи и бански костюми, но Джо започна да нервничи и се наложи да си тръгнат. Нали ще изглеждам страхотно? Попита го тя, докато подреждаха пакетите в колата. Да. Разсеяно отвърна той. Особено като си сложиш синята рокля. Ще облечеш като тръгнем за онзи, а Бенсън. Ясно ли е? Последните думи бяха произнесени с рязък тон, сякаш джо и кратко нареждаше. Тя го погледна очудено. Размерът ми е 12 или 14, каза на момичето, когато влязоха в следващия магазин. Момичето я е покани с грациозна усмивка към штанда с Какво ще ми трябва? Зачуди се Джулиана. Да, пълто. Джо, повика го тя, имам нужда от пълто. Но да не е вълнено. Накрая се споразумяха за немски кожух от синтетична кожа, приятен на вид и значително по-ефтин от естествените изделия. Джулиана смъка преглътне разочарованието си. За да се порасее, Отида на щанда с бижутата. Но изложените украшения и кратко се сториха невзрачни и безвкусни. Трябва да си взема нещо все пак, убеждаваше тя Джо, за синята рокля. Обеци или брошка. Ай и ти също имаш нужда от нов костюм. Джо се съгласи и я остави да избира, а той влезе в фризорския салон. Когато се появи отново на вратата, половин час по-късно, Джулиана бе поразена. Подстригал се бе съвсем късо, но свен това бе пребояди сел косата си, сега бе руса. Мили Боже, рече си тя, защо? Сякаш прочел мислите и кратко, джосвира не и отвърна. Омръзна ми да съм макаронджия, с това дискусията приключи и тръгнаха да купуват. Костюм Спряха се на великолепен модел, от синтетична материя, стил дюпон. Освен това нови... Островърхи му касини, ризи, вратовръзки и чифт френски ръкавели, които предложи продавача. Тук се справиха значително по-бързо. Към края Джо отново започна да нервничи, но тя настоя да вземат един хубав кожен портфейл. Беше 4 и половина. Джореши, че е време да приключат с покупките. Но костюмът ти трябва да се прибере малко в талията, възрази тя. Ще го занесем. Не, прекъсна я почти грубо той. Какво има? Да не би да поисках прекалено скъпи неща. Ако искаш, бих могла да върна полата, която взех накрая. Да вървим да вечеряме, отвърна Джо. О, Боже, възкликна тя. Сетих се, какво съм забравила. Нощница. Той я е погледна в бесен. Не искаш ли да си взема някоя хубава нощница? Представи си само, не поклати глава си на Забрави я. Да потърсим неща за хапване. Първо да се регистрираме в хотела, каза с твърд глас Джулиана. Искам да се преоблека. След това ще ядем. Мисли ако хотелът не е хубав, закани се тя. Иначе си тръгвам, нищо че става късно. Ще попитаме в хотела... Кое е най-приятното място в Денвър за прекарване на вечерта? Ресторант или нощен клуб, където гастролират истински звезди от Европа, а не провинциални величия, дето никой не ги знае. Денвър е голям град. Сигурна съм, че тук идват известни артисти. Не съм склонна на компромиси. Докато търсеха някой подходящ хотел, Джулиана не откъсваше любопитен поглед от мъжа до нея. Скъсо подстригана, Руса коса и нов костюм той беше направо неузнаваем. Зачуди се дали така и кратко харесва повече. Трудно бе да се каже със сигурност. Джулияна реши, че и тя ще изглежда толкова различна, ако успее да отида на фризор. Паркираха пред един голям хотел в центъра на Денвър, портиерът на вратата носеше ливрея. Точно за такова място тайничко си бе мечтала. Почти на минутата дотича пиколото който всъщност бе мъж на възраст и отнесе вътре куфарите и пакетите с покупки. Не им остана нищо друго, освен да се скачат по покритите с дебелки лим стълби и да влязат през масивната махагонова врата в просторното фойе. От двете страни се виждаха малки магазини за цветя, древни подаръци, имаше сладкарница, телеграф, бюро за резервация на билети за самолет. Наоколо Бе пълно с хора, миришеше на хотел, на пътешествия, на странни и непознати неща. Огромни светещи надписи сочеха на къде е ресторантът, снегбарът, нощният бар. Двамата бавно пресякоха флоето и се спряха на рецепцията. Имаше дори книжарница. Докато Джо попълваше регистрационните карти, тя се извини и отскочи до книжарницата, да погледне дали нямат скакалците. И още от вратата забеляза. Фярко обложка и рекламен надпис за това колко е популярна. Пишеше дори, че е ферботен във всички немски области. Една усмихната миловидна женица на средна възраст дойде да обслужи. Книгата струваше почти 4 долара, на Джулиана и кратко се видя скъпичко, но тя плати с рейх с банкноти, които извади от съвършено новата си чанта и после забърза обратно. Пиколото ги поведе към асансьора. Стаята им беше на втория етаж, обувките им потъваха в мекия килим в коридора. Пиколото отвори вратата, пока ни ги да влязат, след това внесе багажа и вдигна завесите на прозорците. Джо му пъхна бъкшиш и затвори вратата зад него. Всичко се развиваше точно както в мечтите и кратко. Колко време ще останем в Денвър? Обърна се тя към Джо, който вече разопаковаше багажа на леглото. Преди да поемем към чаене, Джо не отговори, погълнат в мислите си. Един ден или два? Попита тя и разкопча пълтото си. Не бихме ли могли да останем три дни? Тръгваме тази вечер, отвърна Джо. В първия момент тя не разбра какво и кратко казва, а когато осъзна, не можа да повярва. В Втренчи невярващ поглед в него. Той също я гледаше, лицето му бе напрегнато. Мускулите потръпваха нервно, никога до сега не го бе виждала такъв. Не помръдваше, сякаш се беше парализирал, приведен, с ръце заровени в дрехите. След вечеря, добави Джо. Джулиана не знаеше какво да отвърне. Така че побързай да си сложиш унази синята рокля, дето струваше толкова много, продължи той. Разбираш ли, най-хубавата рокля, Джо се зае да си разкопчава ризата. Ще се избръсна и после ще взема един душ. Гласът му без металически оттенък, сякаш говореше през някаква безкрайно дълга тръба. Той се отправи към банята с вдървена походка. Няма ли да е късно тази вечер? Найсет не намери сили да попита тя. Към 6 часа ще приключим с вечерята. Дочаяне има около 2 часа път. Значи към 8, 8 и половина сме. Там. Да кажем девет. Преди това ще позваним на Бенсън. Това сигурно ще му направи впечатление, че идваме отдалеч. Ще кажеш, че пътуваме към западния бряг и само тази вечер сме в Дембър. Че сме негови почитатели и сме готови да пътуваме два часа натам и още два обратно, само за да имаме възможността. Но защо? Прекъсна го тя. От очите й кратко бликнаха сълзи. Изведнъж осъзна, че стиснала и мручата спалци навътре, точно както правеше, когато беше малка. Почувства, че устните и кратко треперят, и когато заговори отново, гласът и кратко едва се чуваше. Не искам да тръгвам тази вечер. Никъде няма да отида. Всичко, което искам, е да се поразходим из града. Ти ми обеща. И още докато произнасяше първите думи, в гърдите й кратко отново изплува страхът, онази ужасяваща паника която сякаш не я напускаше дори и в най-хубавите мигове с него. Ще се върнем веднага, опита се да успокои Джо. И после можем да разгледаме града. Говореше с уверен глас, сякаш рецитираше познато стихотворение. Не, рече тя. Сложи си синята рокля, той затършува и с пакетите, докато най накрая я откри. После внимателно я разви и я положи на леглото. Окей. Okay. Ще бъдеш неотразима. Слушай, по пътя ще вземем бутилка уиски. Чудесно ще си прекараме, ще видиш. Франк, мислеше си тя. Къде си? Помогни ми. Забърках се в нещо, което не разбирам. Много по-далече, отколкото си мислиш, възрази тя. Гледах на картата. Можем да сме там не порано от 11. Облечи си роклята, иначе ще те убия, просъска Джо. Тя се засмя нервно. Ето че опрях до онова, което толкова време тренирах, мина и кратко през ума. Сега ще видим дали добре съм учила. Или ще ме убие, или ще му извия нещо, за да остане недъгав за цял живот. Не, сигурно той ще е по -добрият. Нали се е бил с британските командоси, учил ги е тези неща преди много години? Може би ще успееш да ме хвърлиш, каза Джо, сякаш бе прочел мислите и кратко, а може би не. Няма да те хвърлям, поправи го тя. Ще ти оставя спомен за цял живот. Живеех на западния бряг, в Сиатъл. Японците ме научиха да се бия. Щом си решил да вървиш в чаяне, върви, но без мен. Не се опитвай да ме принуждаваш. Достатъчно съм оплашена, за да направя нещо необмислено, гласът ти кратко отново затрепери. Опитай само и ще видиш. О, стига вече, облечи най-сетне тази. Проклета рокля! За какво толкова се караме? И какви са тези заплахи, ще ти оставя спомен за цял живот. Какво толкова казах? Просто предложих след вечеря да се поразходим с колата по Алтубана и да отскочим до онзи, за чиято книга говорехме. На вратата се почука. Джо побърза да отвори. В коридора стоеше млад мъж с хотелска униформа. Сър, търсят ви на рецепцията. А, да, джойстича до леглото, събрах върлените там нови ризи и ги занесе на момчето. Ще ги изгладите ли до половин час? Когато се върна, Джулиана го гледаше замислено. Откъде знаеш, че новите ризи трябва да се изгладят, преди да се облекат? Попита го тя. Джо не отговори, само свира мене. А аз бях забравила, макар че жените трябва да го знаят, когато ги извадиш от селуфана, винаги са смачкани. Като малък живеех в добро семейство, опита се да и кратко обясни Джо. А откъде знаеш за хотелското обслужване? Аз, например, не знаех. Наистина ли си подстрига и отцвети косата? Мисля, че косата ти винаги е била руса, а отгоре си носил перука. Така ли е? Той отново вдигна рамене. Ти сигурно си агент от езди, тя впи поглед в него. А се представяш за Макаронджия. Баздържа, че кракът ти не е стъпвал в Северна Африка. Изпратили са те, за да убиеш Абенсън, така ли е? Сигурна съм че е така. Каква глупачка бях, да ти повярвам. Джо няколко секунди и после каза. Не е вярно, че не съм се бил в Северна Африка. Само, че не служих в артилерийската батарея на парди. Бях в Беранденбургския отряд, командоси от Върмахта. Диверсионно подразделение за атака на противниковите щабове. И край Кайро съм се бил, дори ме повишиха в чим поручик. За бойни заслуги. Унази твоя писалка, уръжилие? Той не отвърна. Бомба, нали? Досети се, Джулиана. Миниатюрна мина, която е заредена така, че да избухне в ръцете на онзи, който се опита да отвори. Не, каза той. Това е двувато впрямо предавател. Чрез него поддържам непрестанна връзка, в случай, че се наложи някаква промяна в плана. Особено сега, когато в Берлин е такава бъркотия. И преди да изпълниш задачата, ще се свържеш с тях, за да ти дадат зелена улица, така ли? Той кимна. Не си италянец, германец си. Швейцарец. А моят мъж е еврейн. Не ме интересува какъв е мъжът ти. Всичко, което искам от теб е да навлечеш проклетата си рокля и най сетне да отидем да вечеряме. Как точно смяташ да го убиеш? Моля те, Джулиана, престани. Облечи си роклята и да тръгваме. Ако искаш, можеш да се отбиеш в фризорския салон. Имаш нужда от нова прическа. Ще ти запазя стол. А аз за какво ти бях нужна? За прикритие ли? Докато набираше телефона, той и кратко обясни. Научих от досието на Бенсън че има слабост към един определен тип жени – мургави, страстни, средиземноморски или близкоисточен тип. Той заговори слушалката, Джулиана притвори очи и се отпусна на леглото. Говорих с фризорския салон, обърна се след миг Джо, ще те вземат веднага. Салонът е на първия етаж, той и кратко подаде нещо. Джулиана при очи беше тъничка пачка рейх банкноти. Вземи! За Зафризо, миси събен съм помълча за миг и сетна отвърна все така вежлив глас. Да, наистина, вече е късно, а и ние си лягаме раничко. Имате ли някаква конкретна причина, за да се срещнете с мъжа ми? Той е доста заед напоследък. Бих искала да говоря с него, гласът и кратко прозвуча сухо и рязко, тя се вгледа отчаяно в отражението си от стъклото. Чувстваше се разнебитена от умора, боляха е всички мускули. Имаше неприятен вкус в устата си. Отсреща, в ярко светеното кафене на магазина посетителите пиеха освежаващи напитки. Ужасно и кратко се прииска сега да е там, да си поръча ароматизирана сода и сандвич с пилешка салата. Хълтурн работи споредично, обясняваше с равен глас мисиса Бенсън. Ако пристигнете утре, не мога да ви гарантирам нищо. Може да е зает през целия ден, а може и да е свободен. Исках да го знаете, преди да поемете насам, да, прекъсна е Джулиана. Сигурна съм, че ще му е приятно да си поприказва няколко минути с вас, продължи миси Бенсън. Но искам от сега да ви предпазя от разочарования, ако случайно откаже да се срещне с вас или дори не пожелая да ви види. Неговата книга направо ме порази, каза Джулиана. Нося я със себе си навсякъде. Разбирам, отвърна благосклонно миси Бенсън. По пътя се отбих в Денвър, исках да пазарувам, но само си загубих времето. Не, помисли си Джулиана. Така не става. Трябва да кажа истината. Слушайте, продължи задъха тя, оракулът ми каза да ви намеря. О, божичко! Възкликна мисиса Бенсън. Без съмнение, разбираше за кой оракул става дума, но изглежда това и кратко се струваше несериозно. Ще ви кажа, кои линии излязоха. Джулиана затършува и страниците на книгата, която бе взела със себе си. Минутка само, най-сетна откри мястото и прочете строфите от хексаграма 42. Когато стигна до линия 9 на върха, мисис Абенсън възкликна развълнувано. Продължавайте, моля, извини се, тя. В Вгласи кратко от Джулиана долови тревожно напрежение. Джулиана дочете до край хексаграма 43, където се споменаваше думата опасност. Настъпи мълчание. Никоре от тях не смееше да заговори след лошата поличба. Е, ще ви чакаме утре. Мисиса Бенсън намери най сетне сили да наруши мълчанието. Бихте ли си казали името, ако обичате? Джулиана Фринг. Благодаря ви. Мисиса Бенсън. В този момент от централата ги прекъснаха. Джулиана прибра томчето на уракула в чантата и забърза към кафенето. Едва след като поръча сандвич и кола, Джулиана с ужас осъзна, че бе забравила да разкаже на мисиса бенсън за човека от гестапо, или езди, кой знае, който бе оставила да лежи в безпомощно състояние в хотелската стая. Как можах да забравя най-вожното, опрекна се тя. Направо ми изхвърча от главата. Майчице. Какво става с мен, не мога да мисля. Трябва да е от изтощение, тя затършува в чантата за дребни монети, твърдо решена да се обади още веднъж. Но после се отказа, вече беше доста късно, а и разговорът не беше за телефон. Приключи набързо с вечерята и после пое към мутъла, който бе зърнала на идване. 14. Няма отговор, мислеше си мистър, но бусек Даже в уракула всичко е толкова объркано. И въпреки това, животът продължава. Трябва отново да намеря някакъв смисъл за съществуване, дори нещо дребно. За да прекъсна потока от неприятни мисли, таго ми се изправи решително, вежливо се сбогува с жена си и тръгна на работа. А защо да не се поръсия малко, мина му през ума. Днес нямам никаква важна работа. Бих могъл да отскоча до парка Голден Гейт и да се порадвам на животните. Да погледам неща, създадени за да доставят радост. По пътя ще имам време да възстановя нарушената вътрешна хармония. Не, няма смисъл. Едва ли истината, която търся, ще се крие в растенията и земните твари? Тази истина е само хората. Макар, че, може би няма да е зле да се върна отново в детството. Велотаксито се носеше по Керни Стрийт надолу към центъра на Сан-Франциско. Защо да не се кача на въжената линия? Хрумна му ненадейно. Да потърся щастието в едно вълнуващо пътешествие с архаично съоръжение, което е трябвало да изчезне още в началото на века, но колкото и да странно е оцеляло чак до наши дни. Тагоми нареди на таксито да спре и се отправи към най-близката станция на въжената линия. Опасявам се, мислеше си той, че никога вече няма да се върна в Нипон Таймс. Сякаш там ме дебне самата смърт. Значи с кариерата ми е свършено. Нищо ще ми намерят заместник. Не, и това няма да ми помогне, докато стъпвам по тази земя и в мен е жив споменът за случилото се. Всъщност, може би не задълго. Удари ли? Часът на операция глухарче с всички ни ще е свършено. Каквото и да предприемем. Нашите врагове ще бъдат хората с които се бихме рамо до рамо в последната война. И какво ни донесе тази война? Може би сгрешихме, може би трябваше да волюваме срещу тях. Или поне да ги оставим да загубят, да застанем на страната на техните врагове. Съединените щати, Русия, Англия. Както и да го погледнеш, всичко е безсмислено. Сякаш самият тайнствен оракул ни е обърнал гръб. Напускат ни мадреците. И ето, близо е моментът, в който ще останем сами. Не ще има откъде да чакаме помощ. А може би така е по-добре. Или ще стане по-добре? Мисля, че всичко зависи от нас самите. Ние сме тези, които трябва да открием пътя. Той се качи въ вагончето на въжената линия над Калифорния Стрит и пое към крайната спирка. Когато стигнаха станцията, дори помогна на работниците да избутат дървената кабинка при останалите. Всички тези обикновени действия сега като че ли имаха особено важно значение за него. Но ефектът бе краткотраен, празнотата в душата му отново се върна, докато се носеше обратно на града, загледан в оживените улици. Слезе на станция Стоктон, но кондукторът извика зад него, сър, забравихте си кофарчето. Благодаря, тъго ми протегна ръка, Пое кофарчето и се поклони към кабинката, която бавно набираше скорост. След инцидента, тъгоми не се разделяше с кофарчето, където носеше своя безценен колт 44 калибър, за в случай, че на главорезите от ездим им да му отмъстят. Човек никога не знае. И все пак ми чувстваше, че този странен ритуал с оръжието е признак на излишна нервност. Не биваше да се поддавам на страх си. Помисли си той, докато се спускаше по стълбите. Това не е нищо повече от натръпчива идея, заплашваща да се превърне в мания за преследване, но и това не му помагаше да се избави от страха. Държа се за този пистолет, мислеше си тагоми, както страх се държи за мен. Вече не мога да му се радвам като на произведение на изкуството. В мен говори само инстинктът. Всичко се преобърна наопаки. Колекцията смисълът на моя живот сега вече не значи нищо за мен. Той махна на едно велотакси и нареди да го откарат до магазина на Робърт Чейлдън на Монтгомери Стрийт. Сега ще разбера, рече си тагуми, дали е скъсана и. Последната нишка, която ме свързва с любимото занимание. Може би, ако заменя револвера за нещо друго, ще успея да се отърва и от своя страх. Да измамя самия себе си. В този пистолет се крие толкова много субективна история. Но само за мен, никой друг не би могъл да го възприеме по този начин. Всичко е в мислите. Щом се освободя от него, ще се освободя и от мрачния спомен. Защото нещата не се коренят само в душата, а както се твърди и в теорията за историчността, в самия предмет. Между мен и него има взаимовръзка. Най-сет не стигна до магазина. Тагоми взе кофарчет от седалката, плати и забърза към входа. Мистер Чилдън вдигна глава от дрънкулката, която грижливо лъскаше. Мистер Тъгоми, поклони се вежливо той. Мистер Чилдън, отвърна с поклон влезлият. Каква приятна изненада? Челдън че внимателно остави обекта, който лъскаше, заобиколи и тръгна насреща му. Обичайният ритуал. Но, въпреки всичко, Тагоми почувства, че днес човекът срещу него е по-развълнуван от друг път. Някак в глъбен. Така е по-добре, рече си тагоми. Преди като че ли беше прекалено шумен, креслив дори. Ами ако това е лоша поличба? Мистер Чилдън, обърна се към него тагу гоми, като постави кофарчето и се зае да го тваря. Бих искал да ви предложа една вещ, която закупих преди няколко години. Ако не се лъжа, от вас. Добре, Ким на Челдън. Стига да е запазена. Касае се за револвер КОЛТ, калибър 44. Известно време, двамата разглеждаха положение в дървената котия револвер и пакета с частично изразходваните амуниции. По лицето на Челдън премина сянка. Нещо не му хареса, досети се тагуми. Както и да е. Ще трябва да се примиря. Виждам, че не проявявате интерес, обади се той. Не, сър, отвърна Челдън и го погледна в очите. Няма да настоявам, чувстваше, че няма сили да го направи. Предавам се, помисли си тъга. Ето, отново в мен говори ин, страхът, отстъпчивостта. Простете, мистър Тагоми. В отговор Тагуми се поклони и бавно прибра револвера и амунициите в кофарчето. Съдба. Ще трябва да се примиря с тази вещ. Изглеждате разочарован, рече Чилдън. Забелязахте ли? Таго ми изпита досада, че е позволил на душевните си тревоги да излязат наляве. Имахте ли някаква особена причина, поради която? Желаяхте да се разделите с този предмет? Не, последен опит да прикрия онова, което ставаше в него. Мистър Челдън се поколеба за миг и после продължи, чудя се, дали наистина сте го купили от моя магазин. Не си спомням да съм продавал подобна вещ. Сигурен съм, отвърната гуми, но сега това няма никакво значение. Приемам решението ви и не ви се сърдя. Сър, имате ли нещо против да ви покажа с какво се здобих наскоро? Разполагате ли поне малко свободно време? Нещо необичайно? Тагоми почувства как се разпалва старата страст. Заповядайте, Челдън че го поведе през магазина. Двамата се спряха пред една стъклена витрина. Върху поставка от Черно Кадифе бяха наредени украшения с най-различни форми, очертания, които по-скоро намекваха, отколкото разкриваха идеята на създателя си. Мистер Тагоми ги разглеждаше за пленен. Показвам ги на всички посетители, обади се Робърт Челдън. Сър, знаете ли какво е това? По всичко изглежда, че са бижута, отвърна Тагуми. Американско производство, кимна Челдън. Но което е неинтересно, това не са антики. Мистърта Тагуми го погледне изненадано. Да, сър, това са съвременни изделия. Робърт Челдън го гледаше развълнуван. Това е зараждащият се живот на моята страна. В тези мънички, изящни семена се крие бъдещето. Красотата. Заинтригувано думите му, Тагу ми взе няколко украшения и ги разгледа отблизо. Прав е, мислеше си, наистина се долавя нещо, което е дало живот и на тези украшения. Законът на дао неуморно твори и тук, в тази страна, над която давна се спуснал мракът на ин. Ала в дебрите му вече мъждука светлината, колко познато ми е всичко това, Безброй пъти вече се случвало. А за мен това са само безвкусни завранкулки. Не мога да изпитам трепета, който вълнува моя приятел, сякаш ни дели пропаст. Но какво да се прави? Много са красиви, промърмори той и остави брошката. Сър не се долавя веднага. Моля. Ще го доловите по-късно. Със сърцето си. Вие сте повярвали в нещо ново и красиво, отбелязата гуми. Бих искал и аз да съм като вас. Но не мога, той се поклони. Може би някой друг път отвърна Челдън и го изпрати до вратата. На прагата ми се спря и го погледна замислено, ако позволите един съвет, рече той. Струва ми се, че... Не сте избрали най-правилния път за вашата вяра. В позата на Робърт Чилдън нямаше и намек за предишното раболепие. Простете, сър, отвърна той, но аз знам, че съм прав. В тези украшения е заложено величието на нашето бъдеще. Така да бъде, съгласи се тагу ми. Но запомнете, вашият англосаксонски фанатизъм не значи нищо за мен, колкото и странно да бе, в този момент тагу ми се почувства обнадежден. Приятен ден, той се поклони. Ще намина пак в някой от близките дни. Можем да си поговорим по-обстойно за вашите пророчества. Мистер Чейлдън също се поклони, но не отговори. Таго ми се извърна, стиснал кофарчето с колта в ръка и напусна магазина. Отивам си точно така, както дойдох. Без да съм намерил онова, което търся. Впрочем, защо да не купя една от тези завранкулки? Ще я подържа в ръка. Ще я разгледам внимателно, ще пофилософствам, кой знае, може чрез нея да постигна пътя, който търся? Не, съмнявам се. Тези неща значат нещо за него, не за мен. Но все пак, щом един от двама ни твърди, че е намерил пътя чрез тях, това означава, че пътима. има. Дори ако другият, случая аз, не е в състояние да го види. О, как му завиждам само! Мистър Тагуми се извърна и закрача обратно към магазина. Челдън все още стоеше на вратата. Сър обърна се към него Тагуми, промених решението си. Ще купя едно украшение, без значение кое. Предпочитам вие да го изберете. Не вярвам в думите ви, но в състоянието, в което се намирам, съм готов да се хвана за сламката. Челдън се извърна мълчаливо и Тагуми го последва вътрешността. Не съм вярващ като вас, продължаваше да нарежда тагуми. Ще го понося с мен, от време на време ще го разглеждам. Може би един път дневно. И ако до два месеца не успея да доловя, можете да ми го върнете, прекъсна го Чилдън, а аз ще ви върна парите. Благодаря ви, тагуми кимна. Странно, но се чувстваше по-добре. Има моменти, в които човек трябва да опита всичко, дори невероятното. В това няма нищо срамно. Напротив, това е белек на мъдрост, на подход към живота. Ето това ще ви донесе покой, мистър Чилдън му подаде сребърно късчестри ягълна форма, което блестеше ярко на светлината. Благодаря ким на Тагоми. Тагоми взе такси до площад Портсмут, където на хълма над Кернистри. Имаше малък парк. Отсреща се виждаше полицейският участък. Тагоми седна на една огряна от слънцето пейка. По павираната алея бяха накацали множество гълъби. Наоколо бе пълно с хора, едни четяха, други се изтягаха на тревата. Тагоми извади пакетчето с етикета на «American Artistic Handcrafts», постоя замислен и след това развидранкулката, за да и кратко се порадва насаме, тук, насред парка. Сребърният триъгълник блестеше в ярък ореол над дланта му, сякаш бе кристална призма. Ом, не наричаха ли така брамините онова вълшебно място, където се събира и изчезва светлината? Където е началото и края на всичко. Тагоми внимателно разглеждаше дребния предмет. Ще мога ли да почувствам онова, за което говореше Чилдън? Мислеше си той. Колко ще ми е необходимо, пет минути? Десет. Ще чакам колкото е нужно. Какво ли държа в ръката си, късче от времето? Прости ми, тъго ми насочи мислите си към украшението, сякаш живо. Ние, хората, все бързаме, искаме непрестанно нещо да вършим. Вперил съм в тебе поглед, изпълнен със сляпа надежда. Като малко наивно дете, което се вслушва в шума на ръковината край морския бряг. В мъдрата песен на морето. Така и за мен светът се е съсредоточил в това мъничко късче метал. Проникни в мен и ми кажи, какво да направя, как и защо. Мога ли да повярвам, че разбирането за света се е скрило в това дребно украшение? Не отговаряш. Който иска прекалено много не получава нищо. Виж какво, заговори стих гласта гуми, този, който те продаде, беше щедър на обещания. А може би трябва да го разклатя, за да проработи, като някой стар часовник? Или като при игра на зарове? Да събудя за спалото вътре божество. Да му се присмея, подобно на пророка Илия. А може би не спи? Може би е поело на някъде? Да търси нещо? Таго ми разклати дрънкулката, сетне я стисна в шепата си и я разтърси като зарове. Това ще те събуди. Той отново се втренчи в нея. Нищо няма в теб. Какво да сторя, да те проклинам? Да те заплашвам? Трета книга на царствата, 18, 27, Белпрев. Търпението ми се изчерпва, произнесе мрачно той. И какво да прави сега? Да я захвърли? Да смачка, да скача върху нея? Той се разсмя. Представяйки си каква забавна гледка е бил за околните. Но никой не му обръщаше внимание. Хората продължаваха да четат или да дремят на слънце. Почувства облегчение. Опитах всичко, рече си той. Молих. Заплашвах. Увещавах. Дори се отдадох на философски разсъждения. Нищо не помогна. Няма смисъл. И да има нещо там, вътре, достъпът до него ми бе отказан. Да опитам някой друг път? А може би друг път няма да има? Не знам защо, но имам подобно предчувствие. Когато бях малък, разсъждавах като дете. Но детството свърши отдавна и трябва да престана да мисля така. Трябва да потърся други царства. Ще използвам научния метод. Ще изследвам всяка една възможност по пътя на логическия анализ. Систематично, стъпка по стъпка, както ни учи Аристотел. Той пъхна пръст в лявото ухо, за да не чува грохота на града, след това долепи дрънкулката до дясното, подобно на раковина. Никакъв звук, нито рева на въображаемия океан, нито дори туптенето на божественото сърце. Какво ще да опита за разкриване на тази загадка? Слухът очевидно не помага. Мистър Тагоми затвори очи и се зае внимателно да опипва милиметър по милиметър повърхността на дрънкулката. Но и докосването не му даде нищо. Да я помирише? Тагоми я приближи към носи си и пое дълбоко. Дъхна метал, но и тук нищо особено. Вкус. Отвори уста, пъхне я вътре, после я завъртя съзик и дори я притисна заби като орех. Нищо, освен горчивия вкус, пак на метал. И отново таго ми се наведе замислен над нея. Значи зрението, пак се върнах при него. Висшата степен на възприятие, така са. Твърдели древните гърци, той завърке дрънкулката. Какво виждам в нея? Запита се. Каква частица от истината е скрита в този маничек обект? Скрита от мен. Разкрия! Нареди и кратко мислено той. Издай своята вълшебна тайна. Прилича на жаба мадьосница, измъкната от незнайните дълбини, за да разкаже какво се крие долу. А тя дори не ми се подиграва, просто си лежи над дланта ми, превърнала се в безжизнено късче метал. Върнала се към първичните субстанции, от които се е зародил светът. Металът идва от земята. От същите тези дълбини, от царството на мрака, страната на безкрайните влажни пещери, обитавани от зли духове. Светът на ин, в своя най меланхоличен аспект. Свят на разложени трупове, разруха и забрава. На фекалии. На безчислени слоеве от гниеща плът. Демонично царство на всичко отминало и престанало да съществува. Но въпреки това, къщето метал блестеше на слънце. Значи в него се криеше йоган, вътре пулсираше живот. Ефирният, жизнерадостен повей на Небесното царство, Наян. Както се полага, за едно произведение на изкуството. Няма съмнение, дранкулката в ръцете му наистина е дело на майсторска ръка, взетия от мрачните, студени недра на Земята, метал с любов и вдъхновение е превърнат в частица от самото Небесно царство. Иначе казано, Смъртта се превърнала в живот, трупът, в цъфтяща плът, а миналото — в бъдеще. Какво се крие в теб? Попита тагоми. Черният, мъртъв ин, или блестящият, пълен с живот ян? Ярък слънчев лъч блесна върху сребристия триъгълник и тагоми примижа с очи. Известно време виждаше само играта на огъня. Тяло на ин, душа на ян метал и пламък, външното и вътрешното. Цял един микрокосмос на моята длан. Кое от всичко това обладава мъничкото късче метал? Върхът му сочи нагоре, към небесата. Да, само преди миг то се разкри пред мен. В него е светлината. Вниманието ми е напълно погълнато от тази блестяща повърхност. Чувствам се хипнотизиран, омадьосан. Не мога да отклоня поглед в страни. Вече нямам власт над него. Сега? Когато съм изцяло твой, поговори с мен. Нека чуя твоя глас, който идва от ослепително ярката светлина, както е описано още в Бардот Ходол, тибетската книга на мъртвите. Не искам да чакам смъртта, не искам духът ми да напусне тялото в търсене на нова отруба. Не ме е страхот. Божия гняв, готов съм да обърна гръб на всичко, освен на теб, ярката, искрена светлина. Виж, дори вече не затварям очи. Мамят ме горещите ветрове на моята карма. Но аз ще остана тук. Защото сега вече знам, затворя очи пред светлината, отново ще попадна в безкрайно повтарящия се цикъл от раждането до смъртта и никога вече не ще възвърна свободата си. И пак пред очите ми ще се спусне вуалът на мая. Понятие от древноиндийския вишноизъм, което означава иллюзорност на битието, бел преф. Светлината изчезна. Върху него падна нечия дълга сянка. Мистър Тагуми вдигна глава. Край пейката без едър, усмихнат полицай, облечен в странна на вид, синя униформа. Какво има? Недоволно попита Тагуми. Нищо. Гледам те от известно време как си играеш с тази дрънкулка. Дрънкулка ли отвърна Тагуми? Това не е дрънкулка. Мислех, че е една от онези играчки, дето трябва да ги разглобиш. Синът ми е луд по тях, полицаят продължи по алеята. Свърши се, помисли си и ядно таго ми. Никога до сега не съм бил толкова близо до нирвана и да ме прекъсне един бял вървари андерталец, един янки. И този получовек има наглоста да твърди, че съм се занимавал с някаква детска играчка. Та го ми се надигна от скамейката и направи няколко несигурни крачки. Трябва да се успокоя, той пое дълбоко, усещам, как в мен бушуват диви, първични страсти, недостойни за човеко от висшето общество расистки подбуди. Неописуема жажда за мъст гори в душата ми. Не бива да се поддавам. Трябва да вървя, да се движа. Покоят в душата ми, ще дойде движението. Той неусетно достигна изхода на парка към Керни Стрит. И тук се спря изненадан. Улицата кипеше от движение. Тагоми напразно се оглеждаше за велотакси. Отказа се и закрачи по многолюдния тротуар. Така е, винаги когато най-много ти трябват ги няма. Но, боже мили, какво е това? Той впери изумен поглед в чудовищната, безформена грамада, която си извисяваше над околните здания. Невероятна по размери конструкция от метал и бетон. Мистър Тагуми спря един минувач, прилично облечен човек на средна възраст. Какво е това? Запита настойчиво той като посочи стреперещ пръст. Страхотно, нали? Охили се в отговор мъжът. Това е надлезът, ембракадеро. Местните жители смятат. Че. Разваляло гледката. За пръв път в живота си го виждам, рече Тагоми. Значи си късметлия, отвърна мъжът и продължи. Това е някакъв налудничев сън, помисли си Тагоми. Трябва час по-скоро да се събудя. Но къде са изчезнали всички велотаксита, Тагоми оскори крачка. Небето над града бесиво, въздухът, изпълнен с автомобилен дим. Миришеше на изгорели газове. Мрачни каменни сгради се издигаха от двете страни на улицата. Хората бързаха по тротуарите в необяснимо трескаво темпо. И никакви велотаксита. Такси. Извика той и размаха ръка. Безполезно. Само коли и автобуси. Автомобилите бяха с груби, недодялани линии, като чудовища на колела. Кагу да ми извърна поглед да не ги гледа. Няма съмнение, мислеше си той, ето до какво доведе играта със светлина. Получил съм нарушение на зрителното възприятие. И това е засегнало моите пространствени представи. Затова и хоризонтът ми се струва разкривен. Казват, че такива внезапни атаки получавали астигматиците. Трябва да поседна някъде. Преуморен съм. Ето там се вижда някаква закосвалня, Тагоми закрачи решително натам и блъсна летящата врата. Наоколо се виждаха само Бели. Миришеше на кафе. Фъгала от един комично уродлив джубокс се лееше странна, скълчена музика. Тагоми потръпна от възмущение и бавно се приближи към бара. Всички столчета бяха заети от Бели. Тагоми гневно настоя да му се освободи място. Околните втрънчиха изненадани погледи в него. Но нито един не помръдна. Никой не му освободи мястото си. Седяха и го гледаха с надменни погледи. Настоявам. Извика с гръмък глас Тагоми към най-близко седещия бял. Мъжът бавно остави чашата, надигна се от стола и произнесе заплашително, внимавай какво говориш, жълтур. Тагоми се огледа пребледнял. Но около само на васени, враждебни лица. И никой не помръдваше. Къде ли са ме отнесли горещите ветрове на карма? Зачуди се та ми. Може би и в страната на мъртвите? Но защо са толкова враждебни към мен? Ах, да, нали така се казва в тибетската книга на мъртвите? След смъртта си ще можем да възприемаме околните, но те всички ще бъдат обкръжени с ореола на омразата. умразата. Фонзи Другия свят човек винаги е сам. Никой не ще му протегне ръка за помощ. На празни ще бъдат скитанията му из тази ужасна страна, където го очакват. Само страдания, мъка и прераждане към нови беди. Иллюзорен ще е околният свят, таго ми се извърна и закрачи към изхода. Вратата се люшна зад него и той отново стоеше на тротуара. Къде ли съм сега? Питаше се той. Далеч от моя свят, извън времето и пространството. Сребърният триъгълник, той ме обърка. Само трязах въжето на котвата и сега се нося неизвестно къде. Това да ми е за урок. Човек непрестанно се бори със своите преживявания. И защо? За да може после да се скита в дебрите на подсъзнателното, загубил връзка с реалния свят? Това е някакво халюцинатурно състояние. Самохипноза, която е довела до потискане на центровете за обективно възприятие, обкръжаващия ме свят се превърнал в символичен архетип, объркан от моите собствени подсъзнателни представи. Трябва час поскоро да се измъкна от този измислен свят на Сенки, да се концентрирам и да намеря своя егоцентър. Таго ми затършува в джобовете за сребърния триъгълник. Нямаше го никъде. Катастрофа. Забравил го е на пейката в парка, заедно с кофарчето. Той затича обратно по тротуара. Хората наоколо го поглеждаха очудено. Тагоми сви по алеята и веднага видя пейката. Кофарчето стоеше опряно до нея, но триъгълникът не се виждаше никъде. Тагоми зашари с поглед по тревата. най на го видя, паднал бе в тревата. Или може би той го бе запратил там, от гняв. Тагуми седна на пейката и пое няколко дълбоки глътки въздух. Трябва да се съсредоточа цялото си внимание върху сребърния триъгълник, повтаряше си той. Нищо друго няма значение в момента. Бавно ще преброя до 10 и след това ще извикам силно. Например, Ирдвасет. Всичко това са някакви идиотски психотични съновидения, мислеше си Тагоми. Заслужих си го. С тези мои непрестанни опити за самоанализ, вероятно съм възбудил подкорието за халюцинации. Вината е изцяло моя. Мистър Челдън няма нищо общо с тази история, нито незнайният създател на дрънкулката. Всичко се крие в безсмислената мялчност да знам повече от необходимото. Какво да се прави, разбирането винаги идва късно. Събуди се! Нем Белпрев Таго ми бавно изброи на глас до 10, след това скочи на крака. Проклет кошмар. Извика той. Не се ли бе прояснила мъглата? Той се огледа плахо, с надежда иллюзията да изчезнала безследно. И изведнъж си спомни за думите на апостол Павел, виждаме смътно като презогледало. Едва сега осъзна, че тези думи не са просто метафора а проницателна догадка за възможните нарушения в зрителното възприятие на действителността. И наистина, във фундаментален аспект, не възприемаме ли света астигматично, пречупени през времето и пространството на нашата собствена психика, и когато това е изкривено огледало с чупи или повреди, тогава губим реална представа за действителността, както губим равновесие, щом бъде засегнато средното ухо, макар да чуваме добре. Първо послание на апостол Павел до Коринтияни 13,12. Бел прев. Тагоми въздъхна тъжно, прибра сребърния триъгълник в джоба си. Се облегна, стиснал кофарчето в ръце. Сега най-добре да намеря онази чудовищна конструкция, как нарече човекът, надлезат Ембракадеро. Трябва да отида и да докосна. Сиреч, да проверя дали е материална. Но краката му не помръдваха. Завладя го страх. По алеята претичаха двама млади китайци в спортни екипи. Накацалите на паважа гълъби запърхаха панически скриле и китайците забавиха темпото. Ей, младежи, повика ги с немощен глас Тагуми. Елате насам. Момчетата се спогледаха и приближиха предпазливо. Тагоми бръкна в джоба и им подхвърли дребна монета. Ето ви петаче. Идете на... Керни Стрит и вижте дали минават велотаксита. След това ще се върнете да ми кажете. Тогава ще получим ли още едно петаче? Попита едно от момчетата. Да, кинната гуми. Но само ако ми кажете истината. Китайците побягнаха към изхода на парка. Защото ако няма, мислеше си Тагуми, не ми остава нищо друго, освен да си намеря някое закатано местенце и да сложа край на живота си. Той притисна кофарчето към гърдите си. Револверът по небе с него. Момчетата дотичаха обратно. Шест. Извика едното. Преброих шест. Аз пет, другото дишаше тежко. Мистър Тагуми ги погледна строго. Сигурни ли сте, че бяха велотаксита? Видяхте ли шофьорите да въртят педали? Да, сър. Едновременно кимнаха момчетата. Таго ми им даде по едно петаче и се раздели с тях. — Време е да се връщам в офиса, — рече си той. — Чакаме доста работа. Излезе от парка и отново се спря на тротуара. — Такси. Размаха ръка той. От блъсканицата мигом се отдели. Едно вело такси и закова педали пред него. Шофьорът го гледаше ръболепно. Лицето му бе обляно в пот, гърдите му се повдигаха тежко. «Закарайте ме до Нипон Таймс», нареди мистър Тагуми и се нагласи удобно на задната седалка. Шофьорът натисна педалите и наслед дълго се сляха с плътната колона от велотаксита и автомобили. Малко преди обед мистър Тагуми слезе пред Нипон Таймс. Веднага отида на рецепцията и поиска да го свържат с мистър Рамзи в офиса. На телефона е Тагуми, каза той. Добро утро, сър. Радвам се да ви чуя. Трябва да ви призная, че тъй като бях притеснен от закъснението ви, позволих си да се обадя на вашата съпруга, но тя ми каза, че сутринта сте поел в неизвестна посока. Почистихте ли всичко след инцидента? Попита с рязък глас мистър Тагуми. И петънце не останало. Уверен ли сте? Имате думата ми, сър. Доволен от отговора, мистър Тагоми остави слушалката и се отправи към асансьора. Но докато влизаше в офиса, не се сдържа и се огледа, макар и незабележимо. Както го бе уверил мистър Рамзи, не се виждаше и петънце. Тагоми почувства облегчение. Ако не знаеше какво бе станало тук вчера, за нищо на света не би се досетил. Мигът е отлетял, ала неговата... Историчността останала завинаги пропита в мокета на пода. Вътре го очакваше мистър Рамзи. Та им се посветил първата си страница на вашата храбра постъпка. Заговори възторжено той. В обширна статия подробно е описан. Той млъкна, като видя навасеното изражение на Тагуми. Незабавно ще се заемем с належащите дела, нареди мистър Тагуми. Къде е генерал Тедеки? Тоест, искам да кажа, бе. Вече лети за Токио. В обстоятелства на дълбока секретност. Пуснали сме фалшиви следи, мистер Рамзи Кръстоса пръсти против уруки. Докладвайте за мистер Бейнс. Мистер Бейнс е в неизвестност. По време на вашето отсъствие се появи само веднъж, но после му загубихме дирите, Рамзи се поколеба. Вероятно се е върнал в Германия. Далеч по-добре щеше да е в Япония, отбеляза по-скоро на себе си мистър Тагуми. Тревожеше се най-вече за стария генерал. Но това е извън техните възможности. Всъщност, те ни използваха мисията, мен и моят офис. За тях ние бяхме, как му казваха, прикритие. Което всъщност е правилно. Аз бях завеса, зад която се криеше действителността. Преграда за любопитни и враждебни погледи. Колко странно, помисли си той. Понякога човек има нужда да бъде използван за прикритие. В това като че ли има частица от сатури. За от толкова много иллюзии, нима можем да възприемем реалността. Остава ни само да гадаем и да се придържаме към законите на природата. Нищо не е излишно. Дори и иллюзията. На вратата застана миси Фрайкиан. Гърдите й кратко се повдигаха развълнувано. Мистър Тагуми. Трябва спешно, успокойте се, мис, вдигна ръката Гуми. Слушам ви. Сър, в приемната чака немския консул. Иска спешно да говори с вас, тя погледна с пребледняло лице мистър Рамзи. Казват, че пристигнал отдавна. Мистър Тагоми и кратко махна с ръка да замълчи. Мистър Рамзи. Бихте ли ми припомнили името на консула? Фрайхер Хъго Райс, сър. Ах, да. Добре, мислеше си той, че мистър Челдън отказа да приеме револвера. Без да иска ми направи услуга. Тагоми взе кофарчето и излезе в приемната. Строен, добре сложен мъж. Облечен по европейската мода се изправи насреща му. Между пръстите му димеше дълга цигара, пъхната в елегантно цигаре от слонова кост. Таго ми веднага се досети кой стои срещу него. Хер Райс. Немецът Кимна. Факт е, че досега контактувахме с вас единствено по почтата, телефона и прочие, вълнението си казваше своето и таго ми почувства, че трудно намира подходящите думи. Но никога порано не сме си изправили лице в лице. За мен е чест, отвърна Хер Райс и направи. Няколко крачки към него. Независимо от трагичния инцидент, за който искрено съжалявам. Съмнявам се, Тагуми впери поглед право в очите му. Немецът вдигна въпросително вежди. Простете, рече Тагуми, но именно вследствие на споменатия, Трагичен инцидент получих тежко психическо разстройство. Иначе казано, разбит бе крехкият покой на моята душа. Ужасно, поклати глава Херрайс. Когато научих? Мистър Тагу ми го прекъсна, преди да чуя всичките тези безполезни дрънканици, които сте ми приготвил, позволете ми да довърша. Но разбира се. Аз бях този, който собственоръчно застреля агентите от СД. Вече ме уведомиха за това от полицията на Сан-Франциско, каза Хе Райс и демонстративно изпусна облак цигарен дим. Прекарах няколко часа в полицейския участък и дори ме заведоха в моргата. Така, че имах възможност да се запозная с вашите подробни показания, както и с показанията на останалите свидетели. Признавам, бях покъртен от наученото. Мистер Тъгуми го гледаше мълчаливо. Искам обаче да подчертая. Продължаваше Херайс. че съмненията за някаква потенциална връзка между бандитите и специалните служби на Райха се оказаха съвършено безпочвени. За мен инцидентът е дело на хора, загубили здрав разум. Мога да ви уверя, мистър Тагори, че според мен действията ви са били абсолютно правилни. Таго ми. Позволете да ви стисна ръката, консулът протегна десница. И с това да сметнем въпроса за приключен. Няма никакъв смисъл да се поддържа изкуствено напрежение в тези кризисни за политиката времена, когато лесно би могъл да пламне междунационален конфликт. Но душата ми, Хер Райс, остава умърсена. За разлика от мастилото, кръвта не може да бъде измита. Консулът го гледаше безстрастно. Жадувам час по-скоро да забравя случилото се, продължи го ми. Но вие едва ли ще можете да ми помогнете? Никой не може да ми помогне. Възнамерявам да прочета придобилия популярност дневник на едно антично е масачузетско божество пророкът Гулдман Матер, където се говори за вината, огньовете в пъкъла и прочие. Консулът дърпаше нервно от цигарето, без да откъсва поглед от мистер Тагуми. Бих искал да ви уведомя, продължи Тагуми, че на вашата нация и кратко предстои да извърши една страшна мерзост. Запознат ли сте със мисъла на хексаграмата «безна»? Ще изразя мнението си като обикновен гражданин, а не като представител на официална японска институция, сърцето ми трепери от ужас. Задава се кървава баня, надхвърляща всякакви човешки представи. Но дори и в този съдбовен миг, вие сте тук, в преследването на дребни егоистични цели. Доволен сте, че този път съперниците ви отезди загубиха, нали? Обзалагам се, че вече сте успели да натопите порядъчно вашият хер Кройц фон мере, та го ми млъкна, дишейки развълнувано. Гърлото му се безвило, от гняв очите му се наляха със сълзи. От детството си страдам от неизлечима болест, но тя започна да се обостря едва след като душите ми достигнаха зловещите излияния на вашите прославени водачи. Сега вече разбирам, че вие също сте неизлечимо болен. Неизлечимо болно е цялото ви общество и не ми остава нищо друго, освен като самия Гулдман матер да ви призова. Покайте се, грешници! Великолепно хрумване одобри със сух глас германският консул. След това поднесе стреперещи пръсти пламъче към изгасналата цигара. В този момент на вратата на офиса се появи мистър Рамзи с пакет документи под мишница. Сър, докато консулът е тук... Има няколко дребни въпроса за решаване, които са от неговата компетенция. Тагоми машинално сграбчи първия документ. Това беше формуляр 2050, официално искана от Райха, чрез неговия представител в тъща, консулът Хилгорайс, за екстрадиране на оглавен престъпник, задържан от полицията на Сан Франциско. Престъпникът се наричаше Фринг Франк, евреин и според Закона за националностите. Прият през юни 1960 година в Германия, поданик на Райха, следствие на което подлежеше експолсация до съответните органи. Тагоми прочете още веднъж целият документ. Заповядайте, сър, Рамзи му подаде писалка. Необходима е само вашата резолюция. Отказвам, каза с твърд глас Тагоми. Той понече да върне на Рамзи омразният формуляр 2050, но дръпна и написана гърба, да се освободи на основание на военния протокол от 1947 година подпис Тагоми, търговско на Япония в Сан-Франциско. Тагоми подаде едно копие на консула, а оригиналът върна на мистър Рамзи. Приятен ден, Хер Райс, той се поклони. Германският консул също се поклони, без да си дава труда да поглежда написаното. Бъдете така добър и за в бъдеще да държите връзка с нас единствено чрез комуникационните средства, поща, телефон и прочие, обърна се към него мистър Тагуми. Но не и лично. Опасявам се, отвърна консулът, че стоварвате върху мен вина, за която не нося никаква юридическа отговорност. Корешки, ето какво ще ви кажа. Това не е начин за общуване между цивилизовани хора, протестира консулът. Във вас говори гласът на отмъщението. Мисля, че тук няма място за лични предпочитания, той смачка цигарата на пода и пое към изхода. Вземете си гадния миризлив фас, извика в гърба му тъгуми, но консулът бе изчезнал за тъгъла. Постъпих детински, рече тъгуми на мистер Рамзи. След това се върна в офиса и уморено се отпусна в креслото. Изведнъж остра болка прониза лявата му ръка и той почувства как някаква гигантска длан го притиска в гърдите. Дишаше все по-трудно. Пред очите му блеснаха разноцветни светлини. Ов, изпъшка тихо тагоми. Божичко, помогнете ми. Мистер Рамзи, ностата му сякаш бе парализирана. Моля ви, той протегна ръка, наведе се напред и сетне се строполи на пода. Докато падаше, Ръката му неволно сграбчи сребърния триъгълник от магазина на мистер Чилдън. Разтревожен от необичайния шум, мистер Рамзи дотича почти веднага в офиса. Изглежда, получих сърдечен удар. Обясни с отпаднал глас, мистер Тагуми. Дотичаха още няколко души и го пренесоха на дивана. Не дълго, от към улицата се разнесе врят на пристигащата линейка. В офиса влизаха и излизаха най-различни хора. Завиха го содеяло, преди това му свалиха вратовръзката и разкопчаха яката. Вече съм по-добре, уверяваше ги мистер Тагоми. Ще бъдете ли така любезни да съобщите на жена ми? Той отпусна глава и се замисли. С кариерата му е свършено. А германският консул несъмнено го чакаше повишение. Още утре ще подаде оплакване срещу тагуми. Може би така е по-добре, в Токио ще си отдъхне. Изглежда, че участието му в борбата приключва до тук. А аз и мислех, че ще договаряме шприцформи за пластмасовата индустрия. Готвех се за среща с важен търговец. Не се вслушах в предупреждението на Оракула. Свалете му ризата, разнесе се нечи уверен глас. Изглежда докторът бе пристигнал. Какво нещо е гласът, усмихна се по успокоента гоми. Особено, когато уверен, той отново се замисли за Оракула. Какво ми каза последния път? Беше след като застрелях двамата агенти. Ах, да, хексаграма 61 Вътрешна истина. От всички най-глупави са прасетата и рибите. Те последни прозират истината. Това е за мен. И аз като тях все последен научавам истината. Такава е моята природа. А може би вътрешна истина е това, което става с мен в момента. Ще почакам и ще видя. Или едното, или другото. Може би и двете. Същата вечер, малко след като раздадоха вечерята, в килията на Фринг Франк влезе на въсем полицай и му нареди да си събира багажа. Само след десетина минути Франк се озова сред забързаното множество на Керни Стрит. Побутваха го нетърпеливи минувачи. Над улицата се носеше ревът на автомобилите, заедно с ритмичните подвиквания на шофьорите на велотаксита. Хладният вечерен въздух режеше гърдите. Сградите хвърляха дълги сенки. Франк направи няколко нерешителни крачки и после се присъедини към една група, която пресичаше улицата. Арестуваха ме без никаква причина, възмущаваше се той. Подържаха ме, а сега ме пускат. Нищо не му казаха, просто му върнаха дрехите, часовника, портфейла, очилата и всички останали дребни вещи, след което без повече да му обръщат внимание се заеха с поредната жертва, някакъв шумен пиеница. И все пак направо е чудо, че ме освободиха. Просто да не повярваш. По закон вече трябваше да са ме натоварили на самолета за Германия. А там ме очакваше унищожение. Франк крачеше по краи осветените витрини, в перил невиждащ взор в тях. Все едно, че започвам нов живот. Че сега се раждам. Исус е мили, ами че то си е точно така. На кого да благодаря? За кого да се моля? На какво да се моля? Как бих искал да науча цялата истина? Да разбера какво точно станало. Но той знаеше че това е невъзможно. Достатъчно му бе и това, че остана жив. А сега на къде? Може би ще е най-добре да се върна в работилницата при Еда. Ще продължа от там, откъдето спрях. Ще върша онова, на което съм способен. На което са способни ръцете ми. Ще правя украшения, бижута. И нищо няма да се опитвам да разбера. За нищо няма да мисля. Трябва да работя. Работата е всичко. Той забърза през потъващия във вечерен здрач град. Обратно към така внезапно прекъснатото. Ежедневие. Към мястото, което бе заемал. Когато най сетне не стигна до работилницата, завари е да да вечеря натездяха. До него бяха подредени два сандвича и термос димящо кафе. Франк се спря на прага и го загледа очудено. Еда го чу и вдигна глава. Не знам защо, но имах чувството, че си мъртъв, рече той като не спираше да дъвче. Франк се приближи към печката въгъла и протегна премръзнали пръсти. Радвам се да те видя отново, каза Еда. Той се изправи, потупа Франк по гърба и отново се зае с прекъснатата вечеря. Франк бавно стана, свали си палтото. След това взе една недовършена сребърна обеца, включи мотора, постави си защитните очила, седна на въртящото се столче и се зае внимателно да шлифува неравните места. 15- капитан Рудолф Вегенер, който в момента пътуваше под името Конрад Голц, доставчик на медицински препарати, надник на през илюминатора на сувалката. Долу се виждаше брегът на Европа. Каква невероятна скорост! Възхити се той! Само след десетина минути ще сме на летище Темпълхов. Интересно, дали постигнах нещо с това пътуване? Сега всичко е в ръцете на генерал Тедеки. Каквото има да става, ще стане в Япония. най важното е, че успяхме да им предадем съобщението. Аз свърших онова, което си искаше от мен. Но това съвсем не значи, че проблемът е решен. Едва ли японците ще могат да променят хода на политическите събития в страната? Дьобелс вече взел властта и за нищо на света не ще се раздели с нея. Щом се справи с противниците си, следващата му стъпка ще бъде операция «Глухарче». А това означава смърт и разрушение за обширни райони от планетата в името на един безумен фанатичен идеал. Мда, нацистите са способни да го сторят. Всички техни мисли са насочени на там, към Гътър Демарун. Освен това вече разполагат с необходимото средство, водородната бомба и не ще се поколебаят да използват, пък дори и това да означава краен всичко. Залезът на боговете – Нем. Така се нарича четвъртата опера от Вагнеровата тетралогия «Пръстенът на Нибалунга» – Белпрев. И какво ще остане след това Трето световно безумие? Ще настъпи ли последният миг за всичко живо на Земята? Нима със собствените си ръце ще превърнем нашата планета в мъртвило? Вегенер не можеше, не искаше да повярва, че това ще стане. Дори и животът на тази. Планета да бъде напълно унищожен, все някъде из галактиката има и други подобни светове. Невъзможно това да е единствената разумна планета в цялата Вселена, във всичките безкрайни измерения на времето и пространството. Знам, че е невъзможно да го докажа, но дълбоко вярвам, че има и други, по-мъдри и по-разумни цивилизации от нашата. Мислите му бяха прекъснати от високоговорителя Мин Деймен Юенди Хера. Есечтенди, бити Дами и господа! Моля за внимание! Нем Белпрев! Май наближаваме момента за кацане. Няма съмнение, че на летището ще ме чакат хора от тайната полиция. Въпросът е от коя фракция, дали на Дюбелс или на Хайдрих. Стига, разбира се, с генералът Хайдрих да е жив, събитията сега се развиват с главоломна скорост, нищо чудно докато съм летял да са се справили с него. В тоталитарното общество борбата за власт се води с безкруполни средства. Сега е времето на черните списъци. Само след няколко минути совалката се приземи безпрепятствено. Капитан Вегенер бавно се надигна от мястото си, преметна през рамо коженото си пълто и се отправи към изхода, сред нетърпеливите пасажери. На вратата ги изпръщаше строен офицер от въздушните линии, облечен в помпозна униформа, сякаш бе самият рейхканцлер. От двете страни на подвижната стълба се бяха построили и черно Нима чакат мен, помисли си Вегенер. Той заслиза с бавна стъпка. Наоколо бе пълно с посрещачи, жени, деца, които махаха радостно. Един от черно рисците, с плоско лице и изпъкнали, немигащи очи, на ръката с опознавателните знаци на ДБФС, пристъпи към Вегенер, тракна стокове и отдаде чест. Моля за извинение. Вие ли сте капитан Рудолф Вегенер от Абвера? Грешите, отвърна Вегенер. Аз съм Конрад Голц, търговски представител на Акхимикален, той понече да продължи. От двете му страни застанаха още двама черноризци. Тримата продължиха в крак с него, без да му дадат възможност да промени посоката. Двамата отзад бяха наметнали пълтата си, но долу зловещо проблясваха дулата на автоматите. «Знаем, че вие сте вегенер», каза първия черноризец. Той мълчеше. Отвън ни чака кола. Имаме инструкции да ви посрещнем и незабавно да ви закараме при генерал Хайдрих в штаб-квартирата на дивизия Лелштандарт. Забранено е да влизате в контакти с който и да било. Е, поне едно е сигурно, че за сега няма да ме разстрелят, помисли си Вегенер. Значи Хайдрих не само е още жив, но и е на сигурно място и сега се опитва да заздрави позицията си в борбата с Тюбелс. Все още съществува, макар и малка надежда правителството на Дюбелс да бъде свалено, спряха пред един елегантен черен даймлер и вегенер се настани на задната седалка, стига разбира се да се пипа бързо. Достатъчни са само няколко тряда штурмуваци да превземат рейхканцеларията, радиото, електроцентралата, полицейските участъци и летището. Но какво ще промени това? Дори ако успеят да свалят доктор Дюбелс и операция глухарче, бъде спряна. Нали всичко останало ще бъде непокътнато, чернорисците, партията, грандоманските планове, ако не в Ориента, то някъде другаде, на Марс или Венера? Нищо чудно, че за мистър Тагоми всичко това бе такъв шок. Живеем във време на жестока дилема, изправени пред силите на злото, в мащаби надхвърлящи всякакво въображение. Какъв смисъл има да се борим, след като силата е на тяхна страна? Кой път да изберем? Ако всички пътища са еднакви, не ни остава нищо друго, освен да продължаваме борбата, ден след ден, час след час. В този миг, целта е спирането на операция Глухарче. Утре ще се заемем с полицията. Не можем да се справим с всичко наведнъж. Можем само да избираме на къде да насочим усилията си. И да се надяваме. Да опитваме отново и отново. Възможно е. Някъде другаде, на някой друг свят нещата да са различни. Злото и доброто да имат ясно очертани граници. Но тук всичко е толкова объркано, неясно, дори противоречиво, че просто не знаеш откъде да започнеш. Колко жалко, че не живеем в идеалното общество, където истината да е открита като самото познание. Където да се прави добро е нещо естествено и присъщо на хората. Деймлерът се носеше по опостелите улици. Есесовците от двете му страни се озъртаха зорко, стиснали автоматите в ръце. Ами, ако всичко това е измама. И сега съвсем не ме карат при генерал Хайдрих в штаба на дивизия Лео а в някой потаен Зандан, където ще ме разпитат и после ще ме застрелят. Каквото и да се случи, готов съм. Сам избрах да се върна в Германия, макар да знаех, че рискувам да попадна в плено неприятеля. Смъртта е един от пътищата, които човек винаги може да избере. И понякога го прави независимо от желанието на околните, вегенер надникна през прозореца на колата, към улицата отвън. Ето го моят народ. Ти и аз отново сме заедно. Какво ново? Обърна се вегенер към охраната. Някакви съществени промени в политическата обстановка напоследък? Напуснах страната преди няколко седмици, още преди смъртта на Бурман. Тия дни имаше почти непрестанни митинги в подкрепа на малкия доктор. В края на краищата, нали, кресливата тълпа бе тази, която го издигна на новия пост. Но всички останали изчакват да настъпи известно отразвяване на страстите. Няма съмнение че за този демагог и лъжец няма място в новия кабинет. Аха, ким на вегенер. Продължава се, значи, мислеше си той. Отново е разпалена кладата на омразата. А може би в това се крие надеждата за всички нас, че един хубав ден всичките тези мързавци ще си прегризат един на друг гърлата и светът ще се прочисти от тях. Дано след това хората най-сетне да помнеят. Едва по обед на следващия ден Джулиана Фринг пристигна в чаяне Уайоми. Тя спря насред оживения център на градчето, приближи се до една будка за цигари и поиска днешния вестник. После се върна в колата и наслед дълго намери онова, което търсеше. Ваканция завършва със смъртоносен удар. Полицията в Денвър спешно издирва съпругата на Джусинандела, заподозряна в убийството на мъжа си, късно с нощи в стаята на хотел. Гарнер. Според служителите същата е напуснала пределите на хотела веднага след трагичния завършек на семейната свада. Очевидно Миси Нандела, която служителите описват като чернокуса, привлекателна млада жена, е прерязала шията на своя съпруг с ножче за бръснене. Огледът на стаята навежда полицията на мнение за предшестваща схватка между двамата, в която Значи е мъртъв, помисли си Джулиана. А те дори не знаят истинското ми име. Нищо не знаят за мен, освен как изглеждам. Джулиана влезе в колата и подкара към близкия тъл. Малко по-късно, след като приключи с настаняването, тя се съблече и се излегна в леглото. Вече няма нужда да бързам. Мога да изчакам до вечерта, преди да отида при Абенсън и така ще мога да си сложа вечерната рокля. Так му ще имам време да завърша книгата. 6.15 вечерта затвори последната страница на Скакалците. Интересно дали Джо е чел до края. Запита се тя. Тук има толкова много неща, които той не успял да схване. Какво всъщност е искал да каже Абенсън? Мисля, че същината на книгата не се крие в този измислен свят. Тук всичко е много по-дълбоко. Нима аз съм единствената. Която е разбрала това? Тя остави книгата, надигна се уморено, облече се и излезе да търси място за вечеря. Навън въздухът бе приятно чист, имаше нещо вълнуващо в гледката на вечерния град. Пред близкия бар две пияни индиански проститутки си крещяха нещо невъздържано. По улицата минаваха блестящи коли, имаше някакво приятно очакване в тази гледка, някаква затаяна надежда за един по-хубав живот. Вечеря в луксозен френски ресторант, където облеченият в лъскава ливрея портиер паркираше колите на посетителите. На всяка маса имаше изящни свещници, маслото се поднасяше в мраморна масленица, а ястията бяха с изискан вкус. След вечеря пое без да бърза към мотела. От солидната пачка Райхсбанкноти не бе останало нищо, но това не я притесняваше. Той е описал нашия истински свят. Мислеше си тя, докато се изкачваше по стълбите към стаята. Този, който ни заобикаля в момента. Опитва се да ни внуши да го видим такъв, какъвто е в действителност. Струва ми се, че с всяка измината минута това ми се отдава все по-лесно. Когато влезе в стаята, Джулиана извади от котията синята италианска рокля и я. Растла на леглото, за да се увери, че всичко е наред. Но докато разопакуваше останалия багаж с неудоволствие откри, че забравила в хотела специално изрезания за роклята с Да върви по дяволите. Тя се отпусна ядосана в креслото и запали цигара. Хрумна и кратко, че би могла да се облече роклята и без сутиен, като в добрите стари времена в колежа. Боже, колко се притесняваше тогава, че гърдите и кратко ще останат малки за цял живот. Окончателният резултат бе изумителен, изглеждаше още по-красива, но и страшно предизвикателна. Освен това рискът бе огромен, едно навеждане и всичко щеше да излезе наяве. Джулиана се огледа отчаяна. И после се сети. Трябва да се закупчае с брошка. Така деколтето ще се прибере плътно към гърдите. Тя се хвърли към туалетната чантичка и извади мексиканската брошка, която и кратко бе купил Джо. С това въпросът бе решен. Оставаше само прическата, обувките и обеците. Само след няколко минути Джулиана бе напълно готова. Тя наметна новото пълто, стисна под мишница елегантната чанта и излезе. Никак не и кратко се занимаваше с колата и затова това поръча на портиера да и кратко извика такси. Докато чакаше на рецепцията, ненадейно и кратко се прииска да се обади на Франк. Представа нямаше откъде и кратко дойде тази идея. Същност, защо не? Джулиана вдигна слушалката и поръча междуградски. Докато очакваше да свържат, тя се заслуша в монотонното дърдорене на телефонистката. Някъде отдалеч се обади Сан-Франциско, поискаха номера и най-сетне, след серия от превключвания, слушалката се разна се сигналът за повикване. Джулиана се огледа за таксито. Но колата още нямаше. Номерът не отговаря, рече телефонистката в чеене. Ако желаете, можем да позваним малко по-късно. Не, Джулиана поклати глава. В края на краищата това бе само едно случайно хрумване. Няма да съм тук. Благодаря ви, Джулиана остави слушалката и излезе на потаналата в вечерен здрачулица, където трябваше да се появи таксито. Не след дълго пред нея спря елегантна, почти нова кола. Блеснало от чистота. Отвориха и кратко вратата, и Джулиана се настани на задната седалка, замислена за предстоящата среща с Бенсън. Малката едноетажна къща на Абенсънови беше ярко осветена и отвътре се чуваха шумни гласове и музика. В градината отпред цъфтяха рози и докато се искачваше по. Мраморните стъпала, Джулиана си помисли, дали не сбърках адреса? Това ли е наистина високият замък? Ами всичките тези слухове и легенди, нима са само измислица. Къщата бе съвсем обикновена, градината чудесно поддържана. На стената на гаража небрежно бе подпрян детски велосипед. Джулиана се изкачи на верандата. Вратата бе полуотворена, виждаше се просторен хол, изпълнен с хора, пиано, прозорци с венециански завеси, библиотека. Обзаведено е скус, рече си тя, докато натискаше звънеца, изглежда, че от тях тази вечер има парти. Но не, присъстващите са облечени по домашному Да. На вратата стоеше разрошен мълчуган на около 13 години, облечен с фланелка и джинси. Дали мистър Абенсън е у дома? Запита на уверено Джулиана. Ще мога ли да го видя? Момчето и кратко обърна гръб и извика към стаята. Мамо, една жена тук пита за тате. Към вратата се приближи около 35-годишна стройна червенокоса жена, с сиви пронизителни очи и уверена усмивка. За Джулиана нямаше и капчица съмнение, че това е Кералайна Бенсън. Обадих ви се с нощи, каза тя. О, да, спомням си, ким на все така усмихната мисиса Бенсън. Имаше великолепни, равни зъби. Сигурна съм, че е ирландка, помисли си Джулиана. Само ирландките могат да бъдат едновременно красиви и мъжествени. Заповядайте, продължи жената. Дайте си пълтото. Идвате тъкмо на време, няколко наши приятели са дошли на гости. О, каква чудесна рокля, модел, шеробини! Ако не се лъжа, тя поведе Джулия през стаята. Съпругът ми е тук някъде. Ще търсите висок мъж и чаша уиски в ръка. Жената огледа изпитателно Джулиана, сякаш виждаше през нея. Удивително, помисли си тя, веднага се разбрахме като стари приятелки. Идвам отдалеч, каза тя. Да, знам. А, ето го и него, Кералайна поведе към група мъже. Скъпи, ела тук, ако обичаш. Да ти представя твоя ревност на почитателка, която изгаря от желание да размени няколко думи с теб. Към тях се приближи висок мургъв мъж с черна кадрава коса и топли кафяви очи, които нацъртаха за тънките очила. Облечен бе в скъп костюм от английска вълна, който подчертаваше широките му рамене. Цялостният ефект бе направо поразителен. Джулиана се спря и се облещи в мъжа пред себе си. Мисис Фринг Обясни, Кералайн, идва чак от Кенън Сити, Колорадо. Само за да се срещна с теб и да си поговорите за скакалците. Мислех, че живеете в крепост, промърмори объркано Джулиана. Хълтур на Бенсън се наведа усмихнато, за да я разгледа по-отблизо. Да, съвсем доскоро, отвърна той. Но трябваше да се качваме до там с асансьор. А аз имам фобия от асансьори след едно юнашко напиване. Казват, че тогава съм отказал категорично да седна в асансьора защото съм бил дълбоко уверен, че въжето го тегли не друг, а самия Исус Христос. А пред него не мога да стоя прав. Джулиана го гледаше неразбиращо. Хаут, обясни Кералайн, се зарекал, ако някога срещне Исус, да седне пред него. Аха, химнат, досети се Джулиана. Значи се отказахте от високия замък и се върнахте да живеете в града, кимна тя. Какво искате да висикия? Попита Абенсън. Джулиана вдигна поглед към шкафа с наредените отгоре бутилки. Малко, Харпер, каза тя, повечко лед. Така го предпочитам. Познавате ли Оракула? Не, поклати глава Хауторн и се заеда приготвя напитката. Ах, е книгата за промените? Попита изумено тя. Нищо не ми говори, той и кратко подаде чашата. Защо се заяждаш? Намеси се, Кералайн. Прочетох вашата книга, рече Джулиана. В интерес истината, свърших е едва днес. Откъде научихте с такива подробности за света, който описвате? Хълторн вдигна замислено ръка и се почеса по брадата. Погледът му се рееше и стаята. Използвахте ли оракула? Настоя, Джулиана. Халтурн сведе поглед към нея. Не мислете, че ви се подигравам, продължи тя. Отговорете ми искрено, моля ви. Халтурн прехапа устни, скръсти ръце на гърди и се залюля на токовете си. В стаята бе настъпило мълчание, всички гледаха към тях. Лицата им бяха мрачни, нещо в думите на Джулиана ги бе подразнило. Но това сега нямаше никакво значение. Твърда дълъг път бе изминала и твърде много бе пожертвала, за да се задоволи с каквото и да било друго, освен истината. Това, заговори Абенсън, е доста труден въпрос. Не, не, отвърна Джулиана. Присъстващите мълчаха и я гледаха потресени. Съжалявам, отвърна Абенсън. Не бих могъл да отговоря. Поне веднага. Ще трябва да се примирите с това. Защо тогава написахте книгата? Абенсън посочи с пръст брошката на. Гърдите и кратко. Каква роля изпълнява това дребно украшение? Пази ви от злите духове на отвъдния свят или просто съединява отделните части на цялото? Защо се опитвате да смените темата? Защо бягате от въпроса ми с такива безкусни забележки? Държите се като дете. Всеки човек... Отвърнаха от Урн, си има своите тайни. Вие си имате вашата, аз моята. Трябваше да възприемете книгата ми такава каквато е, точно както аз ви възприемам такава каквато сте, той отново посочи с ръка брошката на гърдите и кратко, без да си интересувам, дали онова, което виждам, е истинско или подправено. Изглежда, че го ядусах, помисли си Джулиана. В държанието на Абен Сън се долавяше известна враждебност. Кералайн го гледаше напрегнато, стиснала здраво устни. Вече не се усмихваше. В книгата, продължи Джулиана, вие намеквате за някакъв изход. Така ли е? Изход. Повтори насмешливо той. Дори не можете да си представите, колко много направихте за мен. Сега вече виждам, че няма от какво да се страхувам, няма смисъл да мразя, да желая, да бягам или да преследвам. Той разклати късчетата лед в чашата. След това сведе поглед към нея. Аз мисля, че в този свят има много неща, заради които си заслужава да се живее, рече Хаутурн. Знам какво си мислите, прекъсна го Джулиана. Беше го прочела в очите му, както неведнъж го бе виждала и в очите на други мъже. Но отдавна не беше срамежливото малко момиче. В гестаповското видосие пише че имате слабост към такива жени като мен. По лицето на Абенсън пробягна едва видима сянка. Гестапо не съществува от 1947. Тогава езди или каквото там имат. Не бихте ли обяснили по-подробно? Намеси се Кералайн. Разбира се, кимна Джулиана. Пристигнах в Денвър с един от тях. Рано или късно ще се доберат до тук. Трябва да се скриете някъде, не може повече да живеете така. Дори аз можех да вляза безпрепятствено. Следващият, когато изпратят едва ли някой ще успее да го спре. Казахте, следващият, произнесе след кратка пауза Халторн. А какво стана с този, с който сте пристигнала в Денвър? Защо не дойде с вас тук? Защото му прерязах гърлото, отвърна Джулиана. Това е голямо постижение, отвърнаха от Орн, за момиче като вас. Не ми ли вярвате? А защо? Попита той, като я гледаше усмихнато. Очевидно и презумно му минаваше, че не говори истината. Благодаря ви. Трябва да се скриете, настоя Джулиана. Ами, както вече знаете, опитахме се. Прочели сте го на корицата на книгата? Там пише и за арсенала от уръжия в избата, и за телената ограда Сток. Написано е да създава впечатление, че и сега живея там, гласът му прозвуча сухо, уморено. «Би могъл поне да носиш пистолет», каза жена му. Нищо чудно някой ден, докато философстваш пред поредния си почитател, таем пратеник на нацистите, да те застрелят. Отдавна съм го предсказала. Решат ли веднъж да го сторят, отвърнаха у Торн, Нищо няма да ги спре, нито телената ограда, нито дебелите стени на високия замък. Значи си фаталист, помисли си, Джулиана. Примирил си се с присъдата. Уверен си, че рано или късно това ще се случи, както се уверен в света, който описваш в книгата. Оракулът ли написа скакалците? Попита внезапно тя. Искате ли да узнаете истината? Не само, че искам, но я заслужавам след всичко, което направих. Не е ли така? Оракулът, заговори Абенсън, спеше дълбоко през цялото време, докато писах книгата. Настанил се бе в един ъгъл на кабинета и тихичко похъркваше. По нищо не личеше, че се шегува. Лицето му остана все така сериозно. Кажи и кратко, настоя Кералайн. Тя е права, заслужава да знае истината. След всичко, което е направила за теб, жената се обърна към Джулиана. Щом той не иска, аз ще ви кажа истината, мисис Франк. За всяко решение в книгата Хаут. Се обръщаше към Оракула. А те бяха хиляди. Избор на исторически период тема на произведението. Действащи лица. Сюжет. Необходими му бяха години. Хауд дори го пита дали романът ще има успех. И Оракулът му каза, че това ще е първата голяма книга в кариерата му. Но вие вече го знаете. Сигурно също сте го научили от Оракула. Чудя се, защо ме било необходимо на Оракула да пише Роман? Рече Джулиана. Питали ли сте го някога за това? И защо в книгата Германия и Япония губят войната? Може би Оракулът е избрал именно този начин, за да ни каже нещо? Хаутурн и Келарайн нагледаха, без да отвърнат. Честно казано, отвърна след кратка пауза Хаутурн, не бих искал да го питам точно това. Защото ако му задам подобен въпрос, това значи да му прехвърля и моя дял от печалбата, нали така? В края на краищата, от мен се искаше само да напиша на машина. «Щом ти не желаеш», каза Кералайн. Ще го попита аз. Въпросът не е твой, рече Халтурн. Не и не. Нека тя попита, той се обърна към Джулиана. Знаете ли, имате необичайно. Ще ми услужите ли с вашето копие? Моето остана в колата. Но ако не желаете, ще отида да го взема. Без да отговори, Халтурн се обърна и пое към вратата. Кералайн и Джулиана го последваха но се спряха на прага на кабинета. Само след миг Хауторн се поляви с двете подвързани в черна кожа томчета на... Идзин. Не умея да използвам гадателни пречици, каза Джулиана. Все не мога да разбера как се прави, тя приседна на масичката въгъла. «Ще ми услужите ли с нещо за писане?» Дадоха и кратко лист и молив. Останалите гости се събраха в плътен кръг около нея. Можете да произнесете въпроса на глас, предложи Абенсън. От никого нямам тайни. Оракуле, каза с ясен глас Джулиана, защо написа, Искакалци земята покриха? Какво искаш да ни кажеш с нея? Имате невероятната склонност да задавате объркващи въпроси, отбеляза Абенсън. Той остави на масата три китайски медни монети. Вземете ги. А също не мога да използвам пречици. Джулиана започна да хвърля монетите. Чувстваше се съвършено спокойна. Халторн записваше линиите. След шестото хвърляне той погледна листа и каза, отгоре е слънцето. Отдолу стои проникновеност. Средата е празно. Знаете ли коя хексаграма е тази? Попита Джулиана. Да, кимна. Хълтурн. И аз знам, дори не е необходимо да поглеждам схемата. Това е чжунфу, вътрешна истина. Знам също какво означава. Хълтурна погледна, в очите му блеснаха гневни пламъчета. Означава, че всичко в книгата е истина. Да, кимна тя. И че Германия и Япония наистина са загубили войната. Да. Без да каже нищо повече, Халторн затвори подвързаното в кожа томче и бавно се изправи. Дори и вие се страхувате да повярвате, рече Джулиана. Той стоеше замислен, с поглед обърнат някъде навътре. И после, след няколко минути мълчание, очите му изведнъж се проясниха отново. — Не мога да повярвам, каза Абенсън. Трябва да вярвате, отвърна Джулиана. Той поклати глава. Не можете ли? Но защо? Искате ли автограф на вашето копие от «Скакалците»? Халтурн се изправи. Джулиана също се изправи. Мисля, че най-добре ще е да си вървя, каза тя. Благодаря ви за всичко. Съжалявам, че ви развалих вечерта. Много мило, че ми позволихте да дойда. Тя се отправи към съседната стая, за да си вземе пълтото. Докато го обличаше, зад нея се полявиха уторн. Знаете ли, коя сте вие? я и сетна си извърна към стоящата отзад Кералайн. Това момиче е демон. Дух от недрата на земята, който той вдигна замислено ръка към лицето си и без да иска размести очилата, която се скита на уморно по света. Тя върши само онова, което и кратко повелява инстинкта. Не искаше да ни причинява болка. Дойде така, както идва бедата и щастието, неочаквано. И въпреки всичко, радвам се, че се срещнах с нея. Не съжалявам за онова, което и кратко разкрих. Мисля, че и тя не знаеше какво точно ще научи тук. Така че, в края на краищата тази среща се оказа полезна за всички ни. Хайде да не се караме повече и да се разделим като приятели. В нея има някаква ужасна разрушителна сила. Каза Кералайн. Такава е действителността, отбелязаха Оторн. Благодаря ви за онова, което сте направили в Денвър. Тя му подаде ръка. Приятна вечер. И послушайте жена си, носете винаги оръжие. Не, поклати глава той. Отдавна съм взел решение и повече не желая да се връщам на този въпрос. А усете ли, че страхът надделява? Обръщам се за съвет към муракула. Това става най-често нощем, той се усмихна. Всъщност, единственото, което ме притеснява в настоящия момент е, че докато. Седим тук и дрънкаме небивалици, онези нещастници в гостната пресушават безценните ми запаси от алкохол, той се обърна и закрачи решително към шкафа с напитките. А сега къде ще отидете? Попита я, Кералайн. Не зная, до сега не бе се замисляла за това. Струва ми се, че приличам на него, мислеше си тя. Не позволявам на някои неща да ме тревожат, колкото и да са важните. Може би ще се върна при моя съпруг, Франк. Опитах се да му позвеня с нощи, но не успях да се свържа. Бих искала, независимо от всичко, което се случи тази вечер, зная, че ви причиних само болка, прекъсна Джулиана. Толкова съм объркана. Все пак, спасили сте живота на Халторн, а и всичко, което се случи след това. Странно, рече Джулиана. Никога не бих си помислила, че истината ще ви разгневи. Истината, помисли си тя, е страшна като смъртта. Но да откриеш е много по-трудно. Честно казано, мислех, че ще ви стане по-леко, като я научите. Но изглежда съм се лъгала. Тя се усмихна и Керолайн с известно усилие и кратко отвърна. Е, тогава лека нощ. Джулиана се извърна, спусна се по мраморните стъпала, пресече огряната от светлините на гостната градина и изчезна в мрака на нощната улица. Вървеше по тъмния тротуар, без да поглежда назад, към къщата на Бенсън. Знаеше, че рано или късно, край нея ще мине някоя лъскава, елегантна, пълна с живот кола и ще откара обратно в мотела. Долърчевиди равно 1354. Долърчебока равно 1234. Източник. Моята библиотека наклонена черта HTTP двоеточие дабъл наклонена черта сечетенке точка ANFO наклонена черта текст наклонена черта 1354. Допълнителна корекция. мусхет 2011. Допълнителна корекция. HM Mester 2016. Допълнителна корекция – номът 2016 Източник – HTTP двоеточие наклонена черта sfbt Издание – Човекът във високия замък фантастичен роман 1993 ист Барт София Избрана световна фантастика – Но 2 Превод – От Англ Юлиан Стойнов, The Man in the Heights наклонена черта, Филъп Кейдик. Предговор, пътят към високия замък, Юлиан Стойнов, спет, едно нула. Печат, Абагър, Велико Търново. Формат, 8-4, наклонена черта, 108 0 8, наклонена черта, 32, 125 1-2-5 по 195 9 5 милиметри. Печатни 32. Овс. Ист тираж. 3000 бъра. Смека и твърда корица из страници. 352. 224 са. Цена. 38 лева и 0 Айсбиен. 954-585-002-3. Айсбиен. 590.